Даниел Стил Наградата Превод Елена Чизмарова Съчтенка инфо най-емоционалният роман на Даниел Стил Когато немската армия окупира Франция през 1940 г., 16-годишната Гайл е съкрушена. Най-близките и кратко хора са избити или депортирани. Гайл се заема с рисковано начинание. Става важен деец на съпротивата и спасява еврейски деца под нос на гестапо. Внезапно немският комендант и кратко предлага да участва в изумителен, опасен план. През следващите години тя успешно изпълнява тайни мисии за спасяване на френското културно наследство. А след края на войната я е обвиняват в сътрудничество с врага. Изоставена и сама, тя започва нов живот в Париж, а оттам заминава за Нью-Йорк. Бъдещето и кратко носи огромен успех любов и майчинство. Но дали ще успее да избяга от духовете на миналото? Роман, сгряващ сърцето със своята човечност. Изключително пътуване през десетилетията от мъка, страх и безнадежност към радост, любов и прошка. на моите любими и много смели деца бити. Тревор, Тод, Ник, Сам, Виктория. Ванеса, Макс и Зара. Всички имаме битки, срещу които да се изправим, начини да оцелеем, загуби, които трябва да изтърпим и приемем, времена, когато ни обвиняват несправедливо. И трябва да се надигнем от пепелта. Бъдете колкото се може по-смели, беорете с кораж, съчувствие и прошка. Обичайте с цялото си сърце, вдъхвайте си сила един на друг. И помнете колко ви обичам и колко се гордея с вас. Винаги. С цялото ми сърце и любов. Мама наклонена черта ДС. До всички французи. Франция изгуби една битка. Но Франция не е изгубила войната. Безотговорните управници може да са капитулирали, отстъпвайки пред паниката, забравяйки честа, предавайки страната в робство. Но все пак нищо не е загубено. Нищо не е загубено защото това е световна война. В свободният свят има огромни сили, които още не са отстъпили. Един ден тези сили ще смажат противника. На този ден Франция ще трябва да присъства за победата. Тогава тя ще си върне свободата и величието. Такава е целта ми, моята единствена цел. Ето защо заклевам всички французи, където и да се намират, да се обединят с мен в действията, в саможертвата и в надеждата. Родината ни е в смъртна опасност. Да се борим, за да спасим. Да живее Франция. Едно. Смелост е силата да превъзмогнеш опасност, беда, страх. Несправедливост, докато продължаваш да вярваш в душата си, че животът с всичките страдания е добър. Дорати Томпсън. Романът Наградата е измислица. Имена, герои, места и събития са продукт на въображението на авторката. Всяка прилика с истински лица, живи или мъртви, събития или места е напълно случайна. Едно послание на генерал Шарл Дегол на 18 юни 1940 г., когато Германия окупира Франция. Бък пъра Едно през първия ден на новата година Дълфин Ламбер Тъмнокоса сериозна, млада жена, напрегнато четеше, фигаров в апартамента си на улица Миди на левия бряг в Париж. Проучваше внимателно списъка, както всяка година на този ден. Правеше го от няколко години. Беше на 29, журналист и историк, автор на две книги, поженали голям успех, а статиите и кратко често се появяваха в пресата. Наведена на вестника, Дългата и кратко права коса покриваше част от лицето и кратко. Жорж Платие, мъжът, с когато живееше, а наблюдаваше усмихнат. Можеше да предположи какво чете. Делфин преследваше упорито мечтата си още от 17 годишна възраст. Какво търсиш? Нежно я попита той. Публикуваха списъка два пъти годишно, на Нова година и на 14 юли. Нали знаеш, баба ми, отговори тя. Без да вдигне глава, защото не искаше да изгуби мястото, докъдето бе стигнала. В списъка имаше 500 имена и тя се страхуваше, че името, което се надяваше да открие, няма да е там. До сега не беше го виждала, въпреки усилията и кратко през последните десетина години и неуморната и кратко работа по проекта. Колко дълго ще чакат? Промърмори тя разочаровано. Баба и кратко, Гайл да Барбет Пъски. Беше на 95 години и не се притесняваше за списъка толкова, колкото внучката си, за която той се бе превърнал в свещена кауза. Списъкът съдържаше имената на носителите на Ордена на Почетния Легион, най-престежната награда във Франция. Гайл никога не бе очаквала награда и не споделяше амбициите на Дълфин, дори ги смяташе за излишни. Внучката и кратко обаче настояваше, че това бе правилно. Цялото семейство знаеше колко усилия бе положила Дълфин, за да реабилитират и признаят баба и кратко, Гайл бе напълно в мир със себе си. Събитията, за които трябваше да я наградят, бяха се случили много отдавна, по време на войната. Тази част от живота и кратко сега беше далечен спомен. Гайл Рядко мислеше за тях, освен когато Дълфина разпитваше, което вече не се случваше често. Внучката и Кратко бе наясно с цялата история, а смелостта на Баба и Кратко бе не само могъщата мотивираща сила в живота и Кратко, но и извор на вдъхновение. Баба и Кратко бе бляскав пример за всичко, което човек би трябвало да бъде. И независимо дали правителството щеше да я почете или не, тя бе герой в очите на Дълфин, както и на много други хора по време на окупацията на Франция преди 79 години. Докато четеше... Дълфин застина за момент и окукори очи. Прочете пасажа отново, за да се увери, че не се е объркала и вдигна очи към Жоржво душевено. Мили Боже, тук е тя е в списъка. Най-после се беше случило. Всичките и кратко писма, годините грижливи проучвания и пламенните и кратко ти ради пред всеки член на правителството, до когото успяваше да се добере, накрая бяха свършили работа. Баба и кратко щеше да бъде наградена с прочутия орден на почетния легион. В очите на Далфин проблясваха сълзи, когато вдигна глава към Жорж, а ръката и кратко трепереше докато му показваше вестника. Гайл де Барбет Паски. Прочете името отново и отново, за да се увери, че нямаше грешка. Най-после беше там. Той и кратко се усмихна широко и се наведе да целуне. Знаеше колко усилия бе положила за да постигне това. И най-после се бе случило благодарение на нея. Браво! Отлична работа! Похвалия той, горд с нея. Нямаше съмнение, че баба и кратко беше забележителна жена и сега светът щеше да знае това, както и са народниците и кратко. След минута Дълфин стана от масата, за да се обади на баба си. Нямаше търпение да и кратко съобщи новината. Беше сигурна, че тя не си бе направила труда да прочете вестника тази сутрин. Гайл не бе изпълнена с оптимизъм относно наградата. Но Делфин и кратко доказа, че грешеше. Постоянството най-после се бе овенчало с успех. Ръцете и кратко още трепереха, докато набираше номера на мобилния телефон, който бе подарила на баба си. Включи се гласовата поща, както ставаше обикновено. Тя никога не използва телефона, който и кратко подарих, оплака се Делфин. Гайл твърдеше, че устройството е прекалено сложно и не се нуждае от него, а и предпочиташе да използва домашния си телефон. Делфин звънна на стационарния телефон и изчака дълго време. Но и тук не последва отговор, а и телефонният секретар не бе включен. Делфин се върна до. Масата, изнервена от безпомощността си. Нямаше търпение да съобщи на баба си, че най-после са постигнали успех. Вероятно, отишла на църква сутринта, напомни и кратко Жорж. Или пък разхожда кучето. Ще опитам отново след няколко минути. Но и след десетина минути, и след половин час баба и кратко не отговори. Накрая Дълфин звъна на майка си, която се развълнува не помалко от нея и избухна сълзи, когато чу новината. Всички в семейството се надяваха Гайл да получи наградата, независимо от нейната скромност. И Дълфин, и майка и кратко бяха ядосани на Гайл, задето не си вдига телефона. Въпреки преклонната си възраст, тя бе здрава и независима жена. Ставаше рано и обикновено имаше планове, които я извеждаха от дома за през деня или вечерта. Беше в забележително добра форма, с отлично запазен разсъдък и изглеждаше много добре. Обичаше да се среща с приятели, да ходи на театър, по музей или да се разхожда с кучето си с квартала и по край сена. «Щти кратко звънна покъсно», каза Дълфин на майка си и отново хвърли поглед върху списъка, сякаш за да се увери, че името на баба и кратко си бе на мястото. Това безбъдната мечта и напълно заслужена награда за Гайл. Гайл Паски стана рано сутринта, както правеше винаги. Направи няколко упражнения за разтягане, приготви си препечена филийка и голяма чаша кафе с мляко, което с удоволствие. Наслаждаваше се на ежедневните си навици. Изкъпа се и среса добре подстриганата си снежно-бяла коса, която подчертаваше аристократичните и кратко черти. После се облече, за да посети приятелката си Луис. И двете живееха в седми район, близо до площад Пале-Бурбон. Гайл имаше малък, елегантен апартамент, а Луис, къща на улица, деварен. Кварталът на Гайл бе модерен, но кооперацията не изглеждаше тозарска. Тя притежаваше красиви картини и ценни антики. Беше създала уютно жилище с атмосфера, а когато излизаше, винаги извеждаше малкия си кафя в Дакел Жозефин, подарък от внуците и кратко, бяха неразделни. Жозефин подскачаше волдушевено. Когато видеше каишката, а Гайла закопчаваше нежно около врата и кратко, като и кратко обащаваше чудесна разходка. Въпреки възрастта си Гайл живееше сама и се справяше чудесно. През седмицата идваше прислужница, но тя предпочиташе да си готви сама и често излизаше с приятели. Преди 7 години най-после се пенсионирана. 88, макар никак да не и кратко се искаше да го прави. Обичаше работата си като уредник на малкия изискан музей, създаден с нейна помощ, на който бе посветила почти 50 години. Гайл не пропускаше важните нови изложби в Париж. Обикновено ги посещаваше с приятелката си Луис, която бе 10 години по-млада от нея и също в отлично здраве. Дъщерята на Луис живееше в Индия, а сина ти кратко в Бразилия, и тя бе благодарна за компанията на Гайл. Двете жени бяха приятелки от 57 години, още откакто Гайл се върна във Франция, след като 16 години бе живяла в Нью Йорк. Луис бе покровителка на музея, създаден с помощта на Гайл, и двете бяха близки приятелки и съюзници. Гайл имаше две дъщери, една в Нью Йорк и една в Париж, както и трима внуци. Имаше повече късмет от приятелката си, тъй като семейството и кратко беше близо до нея. Луиз виждаше децата и внуците си само веднъж годишно, когато им гостуваше, но въпреки липсата им бе жизнерадостна личност. Съпругът и кратко на времето бе дипломат и на млади години двамата бяха живели в чужбина. По-голямата дъщеря на Гайл беше инвестиционен банкер и финансов вълшебник, приличаше на покойния си баща и живееше в ню йорк Малката и кратко дъщеря – Дафни, бе гинеколог, омъжена за кардиолог. И двамата обичаха работата си, но колкото и да бяха заети, често канеха Гайл на гости. Тя вечно повтаряше, че не иска да им се натрапва и прекарваше повече време с нещата, които харесваше, и приятелите си, повечето от които бяха по-млади, тъй като малко хора на нейната възраст бяха така активни и енергични като нея. Внучката на Гайл, Дълфин, бе журналистка, а по-малкият и кратко брат учеше медицина, за да тръгне по пътя на родителите си. Най-малкият и кратко внук учеше бизнес в Добър университет. Гайл се гордееше безкрайно с нуците си. Двете с Луис се забавляваха чудесно и планираха развлеченията и пътешествията си заедно. Често пътуваха някъде за уикенда. Да видят изложба в Рим или опера в Виена, да посетят културно събитие в Лондон или Мадрид или да се разходят по крайбрежната алея в Довил. Гайл все още успяваше да води интересен живот. Дори повече от този на по-младите си приятели. Тя потегли суверена крачка към дома на Луизна улица, деварен, а Жозефин ситнеше енергично до нея. Гайл винаги бе обичала празненствата. Около нова година и твърдеше, че ги очаква с нетърпение. Гледаше положително на живота и живееше в настоящето, а не в миналото. Не виждаше смисъл да разсъждава върху останалото зад нея и предпочиташе да гледа напред. Все още имаше стегнати слаба фигура и око за модата, макар да се обличаше консервативно и подходящо за възрастта си. Нещо стила и кратко обаче бе несъмнено френско, въпреки годините, прекарани в Съединените щати. Гайл бе абсолютна парижанка, до мозъка на костите си. Тя стигна до улицата на Луис, мина покрай музея музея народени спря пред тежките стари порти, боедисани в бляскавото му зелено. Приятелката й кратко живееше във величествена къща от 18 век, с вътрешен двор, заслони за файтони, превърнати в гаражи и чудесно поддържана градина. Портиерът отвори тежката врата, когато Гайл удари с месинговото чукало и я поздрави любезно. Прислужницата и кратко отвори вътрешната врата. Тя остави палтото си в антрето и свали кайшката на Жозефин, която се втурна щастливо в дневната където Луис седеше до камината заедно с превъзходно фризирания си Бял Пекине с Фифи. Двете кучета незабавно се заиграха, а Луис усмихна широко, когато приятелката и кратко влезе. Честита нова година! извика Гайл и се наведе да я е целуне, после се отпусна в удобното кресло до нея. Бяха прекарали безкрайни приятни следобеди и вечери пред камината, унесени в разговори за музея, децата си или плановете си. Поздравления! Отвърна Луиса усмихната. За какво? Очуди се Гайл, която нямаше представа за какво говореше приятелката и кратко. Задето съм жива на 95 и посрещам поредната нова година. Засмя се тя. В такъв случай: поздравление и за теб, каза тя на Луис, която бе едва на 85 години. Луиз беше подребна и закръглена от Гайл и приличаше повече на мила баба макар да бе не помалко енергично от приятелката си. Двете кучета започнаха да се гонят лудо из стаята, след като Жозефин грабна една от играчките на фифи. Не прочете ли вестника тази сутрин? Попита Луис. Това бе първото, което тя самата правеше всяка сутрин. И двете жени бяха добре информирани и наясно са световните събития. Четяха всички нови книги и ги обсъждаха. Дафни винаги твърдеше, че майка и кратко я засрамвала, тъй като поради заетостта си в службата тя нямаше. Време да чете романи, а само медицински списания. Гайл бе запалена читателка, а и Луиз не падаше подолу. Мразя да чета вестника по време на закуска, отбеляза Гайл. Всички трагедии по света ме потискат, както и престъпленията против човечеството и природните бедствия. Днес не си дадох труда да го направя. А трябваше, загадъчно каза Луис, щастлива заради приятелката си. Да не би президента да е подхванал нова любов и да съм пропуснала поредния скандал? Развеселено попита Гаел. Не, скъпа, нежно отвърна Луис. С огромно удоволствие ще те поздравя първа, госпожо кавалер. Гаел се вторачив в нея. Не можеше да повярва. Не говориш сериозно. Не е възможно. Горката Делфин турмози правителството от години, но никога не повярвах, че е възможно това да се случи. Луи знаеше, че в тинейджърските си години Гайл бе работила за съпротивата и бе рискувала смело живота си по време на войната. А после бе обвинена несправедливо в сътрудничество с немците. Тази сянка я е бе следвала цял живот а внучката и кратко беше се борила опорито да изчисти името и кратко. И най-после бе успяла. Е, очевидно си била реабилитирана. Каквото и да им е казала Дълфин, явно е свършило работа. Получаваш ордена и признанието, което заслужаваш. Луис безкрайно се гордеше с нея и знаеше, че и внучката на Гайл се чувства по същия начин. Сигурно летеше от радост. Откъде знаеш, че онова, което говореха, не е вярно. Тъжно попита Гайл, припомняйки си изминалите години. Може да съм те лъгала. Никога не съм се съмнявала в думите ти. Познавам те. Най-после получава справедливост, Гайл. За всичко, което си извършила. Гайл поседя мълчаливо, загледа на огъня, после вдигна очи към приятелката си. Всичко беше толкова отдавна. Какво значение има сега? Винаги съм знаела истината. А и не можах да спася толкова много животи или да ги променя. Като този на Ребека, например, помисли си тя. Всичко започна с Ребека, приятелката, която загуби, когато бяха на 17 години. Гайл още пазеше парче от панделката и кратко в малка кожена котийка в бюрото си и я гледаше от време на време. Ребека, любимата и кратко приятелка. Трябва да се обадя на Дълфин и да й кратко благодаря, каза Гайл с натежал от спомените глас. Тя се труди толкова усърдно за това. Гайл бе зашеметена от новината. Луис го забеляза и нежно я потупа по ръката. Заслужаваш го, Гайл, уверя тя отново. Няма причина да се чувстваш виновна. Направила си всичко, което си могла. За всички тях. Гайл Кимна потънала в мислите си. Искаше и кратко се думите на Луис да бяха верни. Две Гайл де Барбет навърши 16 през 1940 година, 6 месеца след като немците окупираха Франция. Живееше с родителите си в семейния замък във Валенсин, в провинцията близо до Лион. Брат и кратко Томас учеше в политехниката в Париж и бе две години по-голям от нея. Животът бе труден откакто преди 15 месеца започна войната. Храната намаляваше, а окупацията бе стресираща за всички. Брати кратко съобщи, че из целия Париж се мутаят немски войници и офицери, които налагат строги правила на парижани и вечерен час. Навсякъде имало пунктове за проверка на документите за самоличност и всички над 16 години трябвало да носят национална идентификационна карта. Два месеца порано... През октомври указ, наречен Статут на евреин, показа ясно отношението на окупаторите към евреите. Повечето от тях загубиха работата си, тъй като не им разрешаваха да заемат правителствени или военни постове. Евреите журналисти бяха уволнени и им беше забранено да упражняват либерални професии. Много студенти бяха изхвърлени от университетите, а стотици евреи арестувани без причина, просто като нежелани елементи. В провинцията се появиха лагери, пълни с еврейски семейства, а домовете и бизнесът им бяха конфискувани от. Немците В градовете царяха страх и безпокойство. Около Лион, където преследването на евреите не беше така страховито, както брат и кратко разказваше за Париж, бе сравнително по-добре. Баща им обаче строго нареди на Гайл да не се мутае на път към училище и да не говори с войниците. Макар личната и кратко карта да идентифицираше като католичка. Бяха семейство аристократи, които живееха в района от 300 години, и окупационната армия не се занимаваше с тях. Баща и кратко продължаваше да се грижи за имението и фермите им без проблеми. По богатите евреи в до сега не бяха обезпокоявани. Но бащата на Гайл и кратко обясни, че за евреите ще е поразумно да се преместят някъде другаде да преди и в техния район да започнат неприятности. Всичко това и кратко се струваше нереално и трудно завярване. Но нищо лошо не се случи на еврейските семейства, с които се познаваха. Най-близката приятелка на Гайл беше Ребека Фелдман, чието баща бе най-богатият и уважаван местен банкер. Семейството произхождаше от Германия но живееше в Лион от три поколения и нямаше от какво да се страхува. Или поне така си мислеха. Гайл сподели с Ребека думите на баща си, а приятелката й кратко отвърна, че и нейните родителите обсъждали проблема, но баща и кратко не се тревожил. Няколко от немските офицери бяха депозирали парите си в банката на баща и кратко. Но пък редовно чуваха слухове за победни еврейски семейства, принудени да напуснат домовете си в други градове, както и за лагерите в района. Никой от момичетата обаче не познаваше човек, изпратен там, и за момента ставаше дума само за клюки и слухове. Не беше тайна, че семейство Фелдман бяха по попреуспели от барбет, чието състояние бавно се топеше от години. Гайлчо баща си да споменава, че били богати на земя, но бедни от към но пък си имаха всичко, от което се нуждаеха, а замъкът им беше един от най-старите и изисканите в провинцията. А и като се изключи предупреждението на родителите и кратко да не говори с войниците, нищо не ограничаваха Гайл. Тя все още ходеше на училище с колелото си и по пътя се отбиваше да се види с Ребека. Гайл винаги се опитваше да се остави достатъчно време, за да прекара няколко минути в кухнята на семейство Фелдман, където готвачката и двете прислужници им поднасяха прясни спечени круасани и бриуши, както и рулца с растопен. Шоколад това бе любимото време от деня за Гайл, а и дружелюбната готвачка винаги им даваше по няколко рулца за училище. Двете момичета бяха близки приятелки още от детската градина. Ребека имаше двама по-малки братя, на 12 и 14 години, и петгодишна сестра, Лоти, за която твърдеше, че е голяма досадница. Но Гайл я обичаше още от бебе, а пък Лоти я обожаваше. Братите и кратко ходеха в същото училище, като момичетата. Фелдманови имаха огромна къща, не така голяма като замъка на барбет, но много по с красиви мебели, картини и украшения, а майката на Ребека си купуваше великолепни туалети в Париж, носеше красиви бижута и кожи. Гайл обичаше да им гостува, а те винаги я караха да се чувства добре дошла. Собствената и кратко майка беше срамежлива, порезервирана и някак си неприветлива. Гайл се забавляваше много повече в дума на приятелката си, отколкото в замъка. Преди да замине за университета, Томас обичаше да се закача с момичетата, но през последната година бе много посериозен и притеснен заради окупацията. Двамата с баща му говореха за това в продължение на часове. Томас прекарваше малко време с Гайл и се отнасяше с нея като с дете. Две седмици преди коледа тя потегли към къщата на семейство Фелдман на път към училище и, когато зави към нея, видят две полицейски камионетки, паркирани отпред, заобиколени от купчина жандармеристи. Двама от полицайите извличаха бащата на Ребека от дома му, а други двама – съпругата му, която стискаше ръката на лоти. Ужасеното петгодишно момиченце пищеше истерично. Ченгетата бутнаха двете момчета надолу по стълбите и те се проснаха на земята. Други два жандармеристи ги натовариха в една от камионетките. После Гайл видя Ребека, чиято дълга руса коса още не бе ресана и сплетена на плитка. Един от войниците я метна в камионетката като парцалена кукла. Тя беше слабо момиче, косата й кратко имаше същия цвят като този на Гайл. В училище често казваха, че двете изглеждат като сестри, макар Гайл да беше по-висока. В мига... Когато жандармеристата сгръбчи, Ребека прикова очи в тези на приятелката си, но после натикаха в камионетката и изчезна. Гайл видя как един от мъжета взе елегантната шапка на господин Фелдман, метна я на земята и я смачка с крак. После чуда казва, там, където отиваш. Шапката няма да ти трябва. Сърцето на Гайл заби лудо. Наблюдаваше сцената ужасена, без да смее да се приближи. След миг камионетките потеглиха, последвани от колата на полицейския капитан. Искаше да се затича след тях, но не можа. Беше и кратко абсолютно невъзможно да разбере защо френските жандармеристи и местните полицаи постъпваха така със семейство Фелдман. Не ставаше дума за немски войници, а за сънародниците им. Тя заплака, качи се на колелото и подкара към къщата. Втурна се по задните стълби и влезе в кухнята. Готвачката и двете прислужници изглеждаха ужасени, а от фурната долиташе миризма на изгорено тесто. Никой не помръдваше. Какво стана? Къде ги водят? Изплака Гайл, потънала сълзи, а готвачката се обърна към нея и досано: Разкарай се от тук. Тръгвай. Не ти е мястото тук. Изчезвай. Извика жената, като посочи към вратата. Никога преди не и кратко беше говорила по този начин. Гайл забеляза, че двете прислужници плачеха. Бяха ги предупредили, че ще ги арестуват, задето са работили за евреи, ако не напуснат къщата незабавно, а жандармеристите ги бяха уверили, че ще се върнат по-късно. По стълбите се чуха забързани стъпки. Другите слугини си събираха багажа. Къде отиват? Отчаяно попита Гайл. Не знам, вероятно, флагер трябваше да се махнат по-рано, отговори готвачката, която също изглеждаше оплашена, но вече не така груба с Гайл, както в началото. Трябва да си тръгнеш и никога вече да не се връщаш тук. Офицерите казаха, че след обед в къщата ще се нанесат германци. Семейство Фелдман няма да се върне. Трябва да я намеря, трескаво каза Гайл. Не, не трябва. Възрази едрата жена, като я хвана грубо за ръката. Не се меси в това. Няма да ти позволят да я видиш. Как могат да им причинят подобно нещо? Изхлипа Гайл, докато готвачката, която винаги преди бе изключително любезна с нея, а тикаше към вратата. Те са евреи. Забрави, че ги познаваш. Можеш само да си навлечеш неприятности по край това. Тръгвай сега. Жената я бутна и заключи вратата зад гърба и кратко. Гайл се запрепъва надолу по стълбите, метна се на колелото и потегли, шокирана от случилото се и смъртно оплашена за приятелката си. Полицаите се бяха отнесли със семейство Фелдман като с буклук, който хвърляха в буклукчийска кола. И Гайл нямаше представа къде ги. Бяха отвели. Беше толкова разстроена, че падна два пъти от колелото. С си и пристигна късно в училище с окървавено коляно и издрана ръка. Изглеждаше ужасно. Какво ти се е случило? я е едно момче, което никога не беше харесвала. Имах инцидент на път към училище, небрежно отвърна тя. Не възнамеряваше да му каже какво бе станало със семейство Фелдман. Вече нямаше доверие на никого. В миг всичко се беше променило. «Къде е Ребека?» Попита момчето. Гайл не му отговори, но после подхвърли през Рамо. Не знам. Може да е болна. Или пък мъртва, ужасено си помисли тя. Трябваше да я намери, независимо какво и е кратко бе казала готвачката. Нямаше да я забрави. Нито нея, нито семейството и кратко, където и да ги държаха, тя щеше да ги намери. Гайл седия безмълвно цял ден в училище, а после се качи на колелото и се прибра от дома сама. Веднага отида да намери баща си. Той тъкмо му се връщаше от конюшнята и водеше куц -кон след себе си. На път към къщи тя мина по край къщата на семейство Фелдман и видя отвън войници. Някои от мъжете носеха куфари и сендъци и очевидно се нанасяха в дома на приятелката и Кратко. Гайл разказа на баща си за случилото се. А той се намръщи, докато слушаше. Някой видя ли те там? Имам предвид войниците? Сериозно попита той. Не. Изчаках, докато си тръгнат. Но не му каза, че Ребека беше видяла и за секунда погледите им се бяха срещнали преди войниците да натикат в камионетката. После влязох вътре и говорих с готвачката. Но тя не знаеше къде ги отвеждат. Флагер. Каза баща и кратко. Беше се страхувал от подобно нещо. Чуваше какво става в Париж, но до сега в Лион и района нямаше опасност. Щом отвеждаха хора като семейство Фелдман, значи евреите вече никъде не бяха в безопасност. Не искам да се връщаш в къщата им, нито да се опитваш да откриеш къде е Ребека, каза той. Не можеш да я видиш, Гайл. Ясно ли е? Без друго няма да ти позволят. Опасно е дори да питаш. Трябва да я намеря, татко, нещастно промълви тя. Не, не трябва. Извика баща и кратко, прибирай се стаята си. Гайл плачеше отчаяно, докато отиваше към стаята си. Просна се на леглото и си припомни кошмарната сцена от сутринта. Майка и кратко беше също така строга с нея вечерта. Знаеше колко силно се обичаха двете момичета, но с това вече бе свършено. Ако Гайл опорстваше. В опитите си да намери приятелката си, можеше да навлече неприятности на цялото семейство. Обещай ми, че няма да се опитваш да я търсиш, разтревожено каза майка и кратко. Тя не познаваше семейство Фелдман добре, бяха се срещали само по училищните събития, но очевидно сега бе опасно да познаваш хора като тях. След като ги бяха отвели, можеше да се предположи, че са в лагер, може би дори концентрационен, някъде в Германия или на изток. За сега държаха арестуваните евреи във Франция, но се носеха слухове, че идват по страшни времена. Гайл слезе долу за вечеря, но въпреки настойчивите подканяния на родителите си, не можа да хапне нищо. На следващия ден нямаше училище и тя се остана в леглото. Мислеше за Ребека. Два дни покъсно чу двама от фермерите на баща и кратко да говорят за арестуваните миналата седмица евреи. Твърдяха, че са отведени в лагер Шамбаран във Виен, на 50 километра от Лион и 16 км от валенсин. Гайл си помисли, че Господ иска тя да научи това. На следващия ден, вместо да отида на училище, тя се качи на колелото и кара почти два часа по черните пътища наоколо. Стигна до лагер. Какъвто дори не си бе представила, че съществува. Огромна площ, заобиколена от високи метални огради, с много палатки вътре, както и голям хамбар, от който излизаха хора свещите си. си. Наоколо се мотаеха мъже, жени и деца, но не се виждаха войници, нито наблюдателни кули, което бе облегчение за Гайл. Тя подкара колелото си към лагера и никой не я забеляза. Тесният черен път стигна до оградата и Гайл застана пред нея. По чудо зърна Мишел, един от братята на Ребека. Махна му, той я видя и се доближи до оградата. Какво правиш тук? Попита той е разтревожен. Дойдох да видя как сте. Къде е Ребека? Той се усмихна на познатото лице с дългите руси плитки. Ако си беше у дома, отново щеше да я закача и дразни весело. Тя е вътре с мама и Лоти. Татко имаше пари, които те не успяха да намерят, и плати на някой да ни осигури място в хамбара. Нощем навън е ужасен студ. Наближаваше Коледа и по земята имаше лед. Мога ли да я видя? Нервно попита Гаел. Ти си луда, че въобще си дошла тук. Ако те хванат, ще те хвърлят вътре при нас. Не, няма. Не съм еврейка, разумно отговори тя, а Мишел кимна и обеща да каже на сестра си, че Гайла е тук. Тя изчака 10. Минути и се зачуди дали Мишел щеше да се върне, а после, видя Ребека, беше само порокля. Не беше имала време да си вземе палтото, когато ги отведоха. Само баща и кратко носеше своето, но го бе дал на майка и кратко, когато пристигнаха в лагера, а Лоти безгушена в него в хамбара. Момчетата имаха полувери, а Ребека — само вълнената рокля, с която се беше приготвила за училище. Не трябваше да идваш, оплашено каза Ребека, когато Гайл свали палтото си и го пъхна през решетките на оградата, а приятелката й кратко бързо го грабна. Ще се разболеж, запротестира тя, но палтото бе топло и беше благодарна, че го е получила. Облечи го, настоя Гайл. Не бъди глупава. Имаш нужда от него, много повече от мен. Ще се върна утре, обеща тя. Ами ако те хванат... Оплашено извика Ребека. Няма да ме хванат. Обичам те, глупаче, каза Гайл, а Ребека се усмихна. Ти си глупачката, що ми идваш тук. И аз те обичам. А сега изчезвай, преди да те пипнат, нареди и кратко тя. Ребека облече палтото и вече не трепереше толкова силно. Ще се видим утре, усмихна се Гайл и се качи на колелото. Няма да ти се сърдя, ако не дойдеш, увери я Ребека, макар да се надяваше, че отново ще види приятелката си. Гайл подкара по обратния път и се опитваше да се успокои. За щастие, никой не я видя. Нужни и кратко бяха два часа да се прибере от дома и когато най-после стигна, Трепереше от студ втурна се към стаята си преди някой да забележи, че е без пълто. Вечерта се промъкна на тавана, за да вземе някой от старите си дрехи, които възнамеряваше да занесе на лот и на другия ден. Намери пълто, което вероятно щеше да стане на момиченцето, нави го на руло и го пъхна в кошницата на колелото. Пълтото беше от черно кадифе сяка от самур. Гайл си спомни, че го бе носила на една отдавна отминала минала коледа, когато баба и кратко беше още жива и им гостуваше. По време на вечерята не каза нито дума, но родителите Икратко сякаш не забелязаха. Напоследък без друго нямаше много приятни теми за разговор, а всички новини бяха лоши. Майка и кратко беше получила писмо от Томас със силно цензурирано съдържание, но според нея синът и кратко беше добре. На другия ден Гайл отново избяга от училище и отида да види Ребека, която беше навън, Впила поглед в оградата. Взе за лути, а Гая и кратко подаде и няколко ябълки, шоколади и едри парчета хляб, завити салфетка. Не беше посмяла да вземе повече храна, но Ребека я пое с благодарност. Каза, че условията в лагера били ужасни, хората мръзнали и боледували и нямали почти нищо за ядане. Давали им само супа, курав хляб и малко зеленчуци, а хората се биели за храна. Клозетите били навън и малко наброй. Срещнали се с няколко познати семейства и с двама от служителите на баща и кратко в банката, които не скрили изненадата си, че и фелдманови са флагера. лагера. Това доказвало колко кошмарно било положението. От този ден нататък всеки ден след училище Гайл идваше до лагера. Спря да обядва и носеше храната си на Ребека. Заради посещенията в лагера се прибираше чак за вечеря но обясняваше, че е задържали в училище, за да помага на по-малките и да почиства. Гайл ходеше при приятелката си всеки ден, с изключение на коледа и една седмица през февруари, когато се разболя от грип. И по някакво чудо никой от пазачите в лагера не я забеляза. Те не бяха много, а и повечето бяха млади. И като си имаше предвид, че затворниците бяха най-вече семейство с деца, не бяха особено бдителни. Беше май и Гайл посещаваше Ребека от пет месеца, когато един от пазачите за първи път е забеляза. Тя тъкмо бе. Подала през оградата синя панделка на приятелката си, в цвета на очите им, които бяха еднакви като дългите им руси коси. Панделката се закачи на оградата и малко парченца от нея остана на бодливата тел Гайл го грабна и прибра в джоба си. В този момент пазачът ти кратко изкръща и тя замръзна. Хей! Какво правиш тук? Попита той, като насочи оръжието си надолу и се опита да прозвучи свирепо. Беше само няколко години по-голям от момичетата, изглеждаше като някой от съучениците им. Просто спрях да попитам какво е това, невинно отговори Гайл и му се усмихна. Сърцето й кратко биеше толкова силно, сякаш щеше да изскочи от гърдите и кратко. Летен лагер за семейства, усмихна и кратко се момчето в отговор. Гайл беше красиво момиче. Ребека ни кратко отстъпваше, но пазачът не и кратко обръщаше внимание, защото знаеше, че е еврейка. Наблизо ли живееш? Попита той. Гайл кимна. Той посочи надолу по пътеката с пушката си. Тогава се прибира и от дома. Това място не е за теб. Той е за бедняци. Изпращат ги тук от градовете, за да подишат чист въздух. Гайл кимна разбиращо и тръгна по пътеката, без да погледне назад към Ребека. Чупа зачет да и кратко нарежда грубо да се прибере при останалите в хамбара. Лагерът бе далеч от погледа и кратко, когато спря да си поеме дъх и да се успокои. Извади пърченцето синя панделка от джоба си и го задържа в ръка за минута. Мислеше за Ребека и се радваше че не беше се случило нещо по-лошо. Струваше и кратко се невероятно, че семейство Фелдман бе в лагера вече пет месеца. Тук непрестанно пристигаха и нови хора, но приятелите и кратко още не бяха изпратени никъде. Просто ги държаха в лагера. Ребека и кратко разказа за слуховете, че ще ги отведат другаде, но за сега това не беше се случило. Бащата на Ребека се опитал да се срещне с началника на лагера, за да разбере къде ще ги спратят, но онзи отказал да се види с него. До юни на това кошмарно място вече живееха хиляди хора. Гайл и останалите деца забелязаха, че няколко от съучениците им сякаш се бяха изпарили. Еврейските семейства изчезваха едно по едно и никой не говореше за това къде бяха отишли. Никой не знаеше със сигурност, а и бе прекалено опасно да питаш. През лятото местното немско командване се настани в замъка. Майка и кратко е сложи да си легна веднага, след като ги уведомиха за това, а баща и кратко я е предупреди отново да стои далеч от. Войниците Когато офицерите се нанесоха, семейство Барбет бяха настанени в слугинските стаи на тавана, докато немците се ширеха долу и стаите им. Те имаха право да слизат в кухнята нощем, за да си сготвят. Агата Майката на Гайл почти не напускаше стаята. Нервите й кратко бяха опънати до краен предел от страха да живее под един с окупаторите. Комендантът беше учтив, но по нареждане на баща си, Гайл също прекарваше времето стаята си, с изключение на моментите, когато ходеше на училище или посещаваше Ребека, което правеше почти всеки ден. Когато времето се затопли, тя занесе на приятелката си няколко памучни рокли, както и малко дрехи за лути. Ребека каза, че майка и кратко не спирала да плаче и кашляла ужасно още от зимата. А господин Фелдман готвел и почиствал туалетните заедно с останалите мъже. В луксозната къща на семейство Фелдман също живееха немски офицери. Но поне онези в замъка за сега се държаха любезно с тях. Един дори остави шоколади в кухнята, но баща и кратко не и кратко позволи да ги отнесе горе стаята си. Рафаел, баща и кратко. Сега излизаше често и посещаваше фермите им. Обясни кратко, че трябвало да се труди заедно с арендаторите си, тъй като работната ръка не достигала. Рафаел беше доволен, че комендантът държеше хората си под контрол. До сега никой не бе притеснявал Гаел. Беше дълго, горещо лято и Гаел посещаваше Ребека винаги, когато можеше. Агата боледуваше често и Гайл трябваше да си стои у дома, за да й кратко помага. Приятелката й кратко каза, че и нейната майка непрестанно боледувала, както и много други хора в лагера. Там имало няколко лекари, но никакви лекарства. Ребека бе отслабнала много, но все още носеше синята панделка в косата си. Гайл и кратко подари и червена, но Ребека предпочиташе севетло синята. През септември започна новата учебна година. След като се дипломираше през юни, Гайл искаше да постъпи в университет в Париж до година, но баща й кратко каза, че няма да пусне. Рафаел не искаше дъщеря му да е сама в големия град, пълен с немски войници. Тревожеше се за сина си, но нямаше да позволи и момиченцето му да попадне там. Обясни и кратко, че ще трябва да изчака края на окупацията. Ай се нуждаеше от нея от дома, за да се грижи за майка си. Томас се прибрал дома за няколко седмици през август, а после отново се върна в Париж. Работеше в ресторант, за да се... Издържа. Нямаха никакви доходи, тъй като продукцията, която отглеждаха и обикновено продаваха, сега бе реквизирана от немците и почти нищо не им оставаше. Старата им икономка Аполин открадваше по нещо от офицерите и го криеше в чекмеджето за тях, но никога не бе достатъчно и всички отслабваха всеки изминал ден. Условията в лагера още повече се влушиха, когато отново застудя. Тази година зимата бе тежка и снегът заваля рано. През декември се навърши една година, откакто семейство Фелдман бяха в лагера. Струваше им се, че са тук от цяла вечност. Плашеха се от непрестанните слухове, че ще ги изпратят някъде другаде. В лагера вече имаше 5000 човека, които живееха при кошмарни условия. Някои бяха докарани от Париж и Марсилия. Из цялата страна се полявиха подобни лагери и все повече евреи последваха съдбата на семейство Фелдман. Не знаеха какво ги очаква, най-непоносима беше мисълта за концентрационен лагер. Момичетата бяха навършили 17 години и един ден Ребека попита приятелката си дали някога отново щяха да водят нормален живот. Гайла увери, че това ще се случи. Трябваше. Тази лудост не можеше да продължава завинаги. Ужасно и кратко се искаше да го вярва. Успокояваше я е това, че поне никой от Фелдманови не се бе е разболял сериозно, нито бе изпратен на друго място. Гайл се молеше да останат тук. Така виждаше Ребека почти всеки ден, особено след като пазачите, заети с хилядите новодошли в лагера, вече наобръщаха голямо внимание на оградата. Понякога Гайл сядаше на земята и хващаше ръката, на приятелката си през оградата. Двете си бъбреха с часове, а от време на време и братята на Ребека идваха при тях. Родителите им не знаеха за посещенията и кратко, нито пък нейното семейство. Агата вече не се интересуваше какво се случва извън стаята и кратко, а Рафаел вечно отсъстваше и вършеше нещо някъде и имението. Това предоставяше възможност на Гайл да прави каквото си поиска. Все още бе мразовит студ през март 1942 година, 15 месеца след пристигането на семейство Фелдман флагера. Ребека бе настинала лошо и очевидно имаше температура. Гайл целуна по бузата през оградата Юсети че гори, макар да трепереше. Два дни покъсно и Гайл се разболя, вероятно заразена от приятелката си. Майка и кратко е накара да остане в леглото цяла седмица, а... Икономката и кратко носеше супа в таванската стая. Гайл се чувстваше отпаднала, когато най-после се качи на колелото и потегли към лагера. Краката и кратко тежаха като цимент и пътуването до там и кратко отне по-дълго от обикновено. Нещата в лагера изглеждаха различни. Забеляза го още отдалеч, но не беше сигурна защо. Когато се приближи до оградата, ужасено осъзна, че лагерът бе празен. Всички задържани бяха изчезнали и нямаше кого да попита къде бяха изпратени. Може би бяха в някой лагер наблизо, но нямаше представа как да разбере. Чувстваше се изтощена от карането, след като беше боледувала цяла седмица. Застана до оградата безмълвно и се вторачи в празния хамбар и палатките. Накрая подкара по обратния път, като не спираше да плаче. Мислеше само за последния път, когато бе видяла Ребека и я бе целунала, без да знае, че са заедно за последен път. Тя се отбив малко кафене в първото сълце и помоли за чаша чай. Беше премръзнала и трепереше. Келнерката й кратко даде чая безплатно, когато разбра че доскоро е боледувала. После момичето я е разпита с престорена небрежност за лагера, надявайки се да научи нещо. Какво стана с хората от лагера? Невинно попита тя, а жената незабавно се намръщи. Не трябва да задаваш такива въпроси, прошепна и кратко тя. Те са просто евреи. Изпратиха ги някъде миналата седмица. Чух, че някой от тях са заминали в концлагери на изток. Депортират ги и от Париж. На добър им час. Само неприятности ни докараха. Радвам се, че вече ги няма. Чух, че скоро ще ли да докарат нови, но вече нямало да ги държат тук. Качват ги във влакове и ги откарват. Не знам защо въобще вдигнаха проклетия лагер тук. Евреите са прекалено много и носят болести. Келнерката се отдалечи от нея, когато влезе войник, който си поръча бира. След минута Гайл стана, благодари на жената, остави празната си чаша на бара и се метне на колелото. Плака по целия път към къщи. Прибра се стаята си, отвори чекмеджето и извади малкото парченце от синята панделка, която беше подарила на Ребека предишното лято. Това бе всичко, което бе останало от нея. Малко късчесатен, в същия цият като очите и кратко. По бузите и кратко се стекоха горещи сълзи, когато прибра парчето плат в чекмеджето и отправи страстна молитва приятелката й кратко да е в безопасност и двете да се съберат отново. Тогава още не знаеше, но... Този момент щеше да промени живота и кратко завинаги. Три дните след изчезването на семейство Фелдман се точеха като замъглен кошмар пред очите на Гайл. Тя се престори, че отново се е разболяла и остана налегло още една седмица. Мислеше за приятелката си денонощно, продължаваше да се моли за нея и заспиваше изтощена от плач. Изглеждаше сякаш беше боледувала цяла година, когато най-после се надигна от леглото. Майка и кратко не беше по-добре. Страдаше от ужасна мигрена и рядко ставаше. Не можеше да се справи с промените в света, който познаваше. Страхуваше се до смърт от немците и от всичко, което чуваше от Аполин, економкът им, когато и кратко поднасяше храната. По настояване на баща и кратко, Гайл се върна в училище. Трябваше да се подготви за матурата през юни, макар да нямаше смисъл, тъй като без друго Рафаел нямаше да и кратко разреши да постъпи в университета. А и брат и кратко, Томас, разказваше, че всичко вече било различно. Много от професорите евреи изчезнали, заедно с други депортирани. Вече не ги държаха във временни лагери, а ги изпръщаха по концлагерите в Германия и на изток. Всички съученици на Гайл от еврейски происход също изчезнаха. Само християните имаха право да учат. Еврейските магазини и предприятия бяха затворени, а собствениците им сякаш се изпариха. В селото вече нямаше аптека и Гайл трябваше да изминава дълъг път, за да купи лекарства за майка си. При това единствените лекове, които успяваше да намери, бяха стари и билкови и навършиха работа. Майка и кратко страдаше от постоянни болки, бе отслабнала и пребледняла, тъй като не излизаше от стаята. Лекарят, който я е посети, каза, че става дума за нерви. Командващият офицер, превзел замъка им, предложи да уреди посещение от немския лекар, който беше в района, за да се грижи за войниците, но бащата на Гайл отказа. Нямаше да позволи на немски лекар да докосне съпругата му, независимо колко любезен бе офицерът. Веднъж той попита Гайл за майка и кратко, но тя едва му отговори и забърза нагоре по стълбите. От време на време той му ставяше сладкиши и шоколади но майка и кратко твърдеше, че те само влушават главоболието и кратко, Гайл въобще не искаше да ги докосне, спомняйки си за Ребека и семейството и кратко. От тях нямаше новини, а и Гайл не очакваше да чуе нещо. Само се надяваше, че фелдманови са живи и са добре. Може би дори бяха на. По-добро място от претъпкания лагер, където прекараха 15 ужасни месеца. Но все пак посещенията при приятелката и кратко, ужасно и кратко липсваха. Гайл мислеше за нея непрестанно и се молеше да я види отново или поне да чуе къде се намира. Взе изпитите си през Юни с добри оценки. А през август Тома си дойде от дома и им разказа за депортациите в Париж, за това как понякога отвеждали само деца. Депортираните били развеждани из улиците като циркови животни. Откарвали ги на гарите, охранявани от войници. Горките хора били съсипани, а мъжете често били разстрелвани, ако се възпротивявали на войниците или се опитвали да защитят жените и децата си. Гайл се разплака, докато го слушаше. Тома се радваше да види приятелите си отново и да се удума за няколко седмици. Също като родителите и сестра си, той стоеше далеч от войниците. Въпреки предупрежденията на баща си нощем, се измъкваше от къщата, за да пие с приятелите след вечерния час и да посети старото си гадже в близкото село. Баща му се ядосваше и постоянно го предупреждаваше да внимава. На никого вече не можеха да има доверие а нощем войниците ставаха груби и турмозаха местните жители. Но Томас казваше, че свикнал с тези неща, тъй като непрестанно се сблъсквал с тях в Париж. Всички се бяха научили да живеят извън обсега на радара и да се промъкват незабелязани. Гайл също го правеше. Ходеше със сведени очи и тихо се прибираше в стаята си на тавана. Тя беше кротко и добро момиче и никога не създаваше неприятности. Родителите и кратко нямаха представа, че дъщеря им бе посещавала Ребека в лагера в продължение на 15 месеца. щяха да се ужасят, ако научаха. Но пък не бе и кратко се случило нищо лошо. Селата все още не бяха така опасни като градовете, стига човек да не беше евреин. А и баща и кратко не създаваше проблеми на офицера и странеше от него. Вечно се мотаеше някъде и семейнието след смръчаване, помагаше на фермерите и се уверяваше, че отгледаните зеленчуци са предадени на немците. Понякога грабваше с Кришум малко плодове и зеленчуци, които отнасяше право в стаите им на тавана. Изяждаха ги колкото се може по-бързо, за да няма доказателства за кражбата, а на следващия ден Аполин изхвърляше всички остатъци. Тя беше лоялна към семейството и Франция, макар сега да бе принудена да работи за германците, които мразеше с дива страст. Синът и кратко участваше съпротивата, но бе убит малко след като Томас се прибрал дома. Тя бе неотешима, той бе единственото и кратко дете, но в същото време се гордеше с него, защото смело се беше борил за Франция. Другите можеше да са се предали, но тя никога нямаше да го направи. След убийството на сина и кратко я разпитваха многократно, но командващият офицера защити, а и тя убеди немците, че не е знаела нищо за дейността на сина си, което не бе вярно. После оставиха на мира за да скърби за детето си на спокойствие. Една нощ чу как брат и кратко се измъква от къщи, за да се види с приятелите си. Тя надникна предпазливо през леко от врата и го видя. Да носи бутилка вино. Той и кратко намигна и сложи пръст през устните си. Макар вече да беше на 19 години, той си оставаше пакостливо момче. Когато бяха по малки, с приятелите му вечно вършеха някакви щуротии. Сега обаче се събираха само да пият и да си говорят, да обсъждат слуховете за случващото се в близките градове. Томас просто искаше да излезе с приятелите си и Гайл не го обвиняваше за това. Тя самата нямаше никакви приятели, след като Ребека изчезна. И нямаше с какво да се занимава, освен да се грижи за майка си. Повечето време се криеше в стаята си и четеше. Старайше се да избягва войниците, както и кратко бе наредил баща и кратко, а и не би посмяла да се измъкне навън през нощта, както правеше брат и кратко. Но той беше по-голям от нея, при това мъж, което не го излагаше на толкова много рискове. Гайл не го чу да се прибира тази нощ и по покъсно предположи, че се е промъкнал в стаята си, след като тя е заспала. На сутринта, когато се събуди, чупи съците на майка си. Излетя от стаята си и видя, как баща и кратко утешаваше майка и кратко, която се бе отпуснала тежко в ръцете му. Какво става? Попита Гайл и се втурна да помогне на баща си, и стръпнала от ужас. Усети, че нещо се бе случило с Томас. Малумният ти брат излязъл след вечерния час нощи, процеди баща и кратко презъби, но по лицето му се стичаха сълзи. Сигурно се е напил. Забил колелото си право във военен джип, който патрулирал и с улиците. Загинал на място. Беше такава нелепа и глупава смърт. Нямаше нищо общо с геройството. Просто неразумна среща на момче с приятели, които искаха да се позабавляват, доколкото могат. Командващият офицер бе съобщил новината на Рафаел рано сутринта и му бе поднесъл съболезнованията и съжаленията си. Той самият бе изгубил сина си, дъщеря си и съпругата си при едно от въздушните нападения в Германия и очите му били насълзени, когато казал кошмарната новина на баща и кратко. Последваха мрачни дни, в които подготвяха погребението на Томас. Гайл помагаше на баща си, а комендантът им позволи да го погребат в имението, след като опелото бе в местната църква. Агата едва стоеше на краката си, Рафаел и Гайл трябваше почти да изнесат от църквата подкрекайки а от двете и кратко страни. А Полин също плачеше неудържимо за момчето, за което се бе грижила от бебе и което бе загинало само дни след. Собственото и кратко дете. Смъртта на Томас бе един от онези ужасни и безсмислени инциденти вследствие на окупацията. Носеха се слухове, че войниците, шофирали джипа в онази нощ, също може би са били пияни. Те бяха на възрастта на Томас. Командващият офицер проучи случая, но не откри солидни доказателства, а и те без друго нямаше да променят нищо. Гайл бе изгубила най-добрата си приятелка и брат си, а Агата повече не излезе от стаята си. Заболяването и кратко се влуши светкавично бързо и лекарят заяви, че не може да й кратко помогне с нищо. Тя просто не притежаваше психическата издръжливост да се справи с онова, което преживяваха. От време на време изпадаше в делириум и питаше дъщеря си, къде е брат и кратко, и защо още не се е прибрало дома. Гайл спря да се опитва да и кратко обяснява и просто и кратко отговаряше, че е навън. Това бе най-потискащото лято в живота на младото момиче. На ужасният удар дойде през септември. Гайл чу високи мъжки гласове в двора и се опита да види през прозореца какво се случва. Отначало не видя нищо. Но после забеляза баща си. Носеше същите дрехи и обувки, с които винаги обикаляше из фермите и се трудеше на полето. С него имаше още двама мъже. Войниците му крещяха и бутаха тримата мъже, насочили пушките си към тях. Тя чу, че баща и кратко каза нещо, но не разбра думите. Втурна се надолу по задното стълбище и надникна навън през малкия покрит с решетки прозорец в мига, когато войниците застреляха баща и кратко и трупът му се просна на земята в локва кръв. После застреляха и другите двама мъже и ги завлякоха настрани. Гайл изпадна в шок, не знаеше какво да мисли, какво да предприеме. Може би сега щяха да убият и нея, и майка и кратко. Не знаеше дали да се затиче нагоре, за да защити майка си, или да слезе на двора да провери дали може да помогне на баща си. Но когато видя, как натовариха трупа му в карусерията на камион, разбра със сигурност, че бе мъртъв. Чудумата «Съпротива», казана от немците със силен акцент, но не можеше да повярва, че баща й кратко бе участвал в движението. Той бе категоричен, когато им нареждаше да избягват войниците и да си държат главите сведени. Не беше възможно да участвал в съпротивата. Но после си припомни безбройните пъти когато не бе се прибирало дома през последната година и се зачуди, дали все пак не бе вярно. Не посмя да слезе в двора, за да не. убият и нея. Качи се безмълвно по задното стълбище и отида да нагледа майка си, която бе проспала изстрелите, опоена от преспивателните. Гайл се прибра в стаята си, легна и заплака. Не можеше да повярва, че току-що бе изгубила и баща си. Всичко и кратко се струваше нереално. Малко по-късно Аполин дойде при нея с насълзени очи. Жената я прегърна и двете заплакаха за ужасните загуби в тази кошмарна война. Баща ти беше в същата група като сина ми. прошепна Аполин на Гайл, която се отдръпна от нея и я изгледа шокирано. Беше много смел. Гайл не можеше да повярва и вече бе убедена, че тя и майка и кратко щяха да са следващите убити. А Полин и кратко каза, че и тя се страхува, но ако се опитат да избягат и ги заловят, щеше да е още по-страшно. Какво да правя? Тихо попита Гаел. Дали все пак да се опитаме да избягаме? Но къде ще тяха да отидат? А и майка и кратко беше прекалено болна, физически и психически, за да замине някъде. На всичкото отгоре не познаваше някой, който би ги приял. Баща и кратко не бе споделил за връзките си съпротивата, нито дори факта, че бе замесен в нелегални дейности. Рафаел бе наясно с опасностите, но все пак бе рискувал. Никой от тях нямаше представа какво бе правил, освен Полин, която бе чула за това само веднъж от сина си. Но тя бе лоялна и почтена жена и никога не би направила нищо, за да изложи на опасност Рафаел и семейството му. Може да ви оставя тук. Каза економката обнадеждаващо, тъй като знаеше колко болна и объркана беше майката на Гайл. Агата все по идваше в пълно съзнание и искаше само да спи. Реалността на живота им и случващото се наоколо бяха непосилни за нея. Не мисля, че ще ни оставят тук, замислено отговори Гайл. Но не можеше да изостави майка си и да избяга. Трябваше да остане с нея до края. Аполин се върна в кухнята. За да не я заподозрят, че знае нещо или бе говорила с Гайл. След няколко часа им донесе обяд и двете заедно съобщиха на майка и кратко ужасната новина. Агата дори не реагира, лежеше с стъклен поглед, все още под влиянието на приспивателните. Дадоха и кратко още една солидна доза. Гал се надяваше, че ако немците дойдат, тя ще спине пробудно. Така ще да е по-добре за нея. Тя изским тя тихо и се унесе, като мърмореше името на съпруга си. След обед извикаха Гайл в кабинета на коменданта. В стаята имаше още двама мъже. Освен него. Тя се опита да прогони страха си и смело срещна погледа на офицера, който я изгледа мрачно. Обеден съм, че сигурно знаеш какво стана тази сутрин. В една от фермите имаше неприятен инцидент, в който бе замесен и баща ти. Криеха еврейско семейство. Не съм напълно сигурен, че баща ти бил наясно с това, но хората, които го откриха, вярваха, че е знаел. В момента проверяват и останалите ферми. Преди час намериха второ семейство. Не знаем дали фермерите са действали независимо, или баща ти е отговарял за тайна операция с цел измъкването на евреи от Франция. Това са много сериозни престъпления против окупационната армия и собствената ти страна, строго каза той. Тези предателски действия са незаконни. Гайл не отговори. Очакваше смъртната присъда. Вярваше, че ще изведат навън и ще я разстрелят, както бяха поступили с баща и кратко сутринта. Нямаше представа къде бяха отнесли трупа му, нито какво тя и майка и кратко щеяха да правят без него, ако оцелеят. Вие бяхте ли наясно с дейността на баща си, госпожица Барбет? Попита той, като се вгледа в очите и кратко. Гайл изглеждаше като малко момиченце, беше много слаба, с големи сини очи и сплетена на плитки руса коса. Напомняше му за изгубената му дъщеря всеки път, когато я видеше. Това разкъсваше сърцето му и го караше да е поснисходителен към нея, което останалите офицери не знаеха а беше харесвал и баща и кратко. В друг момент от историята можеха да са приятели. Не, господин комендант, не знаех. Той никога не ми каза и дума, отговори тя с разтреперен глас. Офицерът забеляза, че рамената и кратко трепереха, макар да го гледаше в очите. Останалите подозрително я наблюдаваха. За тях французите се бяха оказали невероятни лъжци, Способни на страхотни унищожителни действия, при това извършени са съвсем невинен вид. Дори и млади момичета на нейната възраст. Съпротивата се превръщаше в заплашителна и тревожна сила, която те правеха всичко възможно да унищожат. Правителството се бе предало лесно и без борба, но жителите на страната полагаха усилия да подронят мощта на немците и им създаваха препятствия навсякъде, където можеха. Офицерът се поколеба за миг. После кимна. По очите и кратко разбра, че говори истината. Тя нямаше представа за дейността на баща си съпротивата, докато войниците не го убиха. Изглеждаше шокирана и оплашена, макар да се опитваше да си вдъхне смелост. Той бе сигурен, че не ставаше дума за вина, а само за силен страх. Наясно съм с здравословното състояние на майка ти, продължи той със строг глас и колко тежко ще е за нея да бъде изпратена някъде. Всъщност, той се съмняваше, че майка и Кратко въобще би преживяла подобно нещо, а също и Гайл. Беше убеден, че ягата не знаеше абсолютно нищо за дейността на съпруга си, особено като се имаше предвид състоянието и Кратко. Рафаел никога не би и Кратко казал с какво се занимава, това щеше да подлуди напълно, което вероятно щеше да се случи сега след смъртта му, както и офицерът, и Гайл предполагаха. От съчувствие към нея ще ви оставя да живеете тук. Но ви предупреждавам, че ако се появи и най-слабо подозрение, че сте замесени в каквато и да е подривна дейност, и двете незабавно ще бъдете депортирани. Признавам, че това е вашия дом и ние се радваме, за дето сме настанени тук. Но ще ви се наложи да проявявате към нас уважение, да ни се подчинявате и да спазвате новите закони на Франция. Гайл Кимна безмълвно Не възнамеряваше да се противопоставя. И заради майка си, и дори заради себе си, и бързо се съгласи. Агата никога нямаше да оцелее, ако я е депортираха или вкараха в затвора. Стайте на тавана бяха най-безопасното място за тях. Знаеше, че и баща и кратко би искал това за тях. Без него и брат и кратко вече нямаше кой да ги защити. Бяха изложени на милостта на окупаторите и немците, които бяха превзели дома им. Съгласна ли си? Сериозно попита офицерът. Немците бяха убили баща и кратко, но тя и майка и кратко нямаше къде да отидат. Да, господине, съгласна съм, каза тя с пребледняло лице. Много добре. И ще ви позволя да погребете баща ти в гробището на имението. Другите двама офицери изглеждаха недоволни от решението му и възразиха енергично на немски. Рафел бе извършил престъпление срещу Райха и не заслужаваше смърт на герой. Командирът им отговори строго и отново се обърна към Гайл. Направете го тихо и бързо. Майка ти достатъчно добре ли е, за да присъства? Не мисля, сериозно отговори Гайл. Той кимна и я пусна да си ходи. Догади и кратко се, докато се връщаше към Таванския етаж на замъка и се качваше по тъмното задно стълбище, което преди войната използваха само слугите. Окупаторите бяха заели. Къщата, но изпитваше благодарност, задето комендантът бе пощадил живота им. Сега искаше само спокойствие за майка си, която вече бе преживяла прекалено много. Гайл се отпусна на леглото и заплака от облегчение и мъка. Тази сутрин бе изгубила баща си, само преди месеци брат си, а майка и кратко не бе нещо повече от привидение. Любимата и кратко приятелка бе изчезнала и Гайл беше съвсем сама в този свят. Вечерта, докато майка и кратко спеше, тя прегледа някой от вещите на баща си и отида да се види със свещеника. Той вече бе чул за случилото се с Рафел. Новините пътуваха бързо. В същия ден, още няколко човека в имението бяха убити. Те също бяха укривали евреи, за да ги спасят от концлагерите. Бежанците вече бяха депортирани, а благодетелите им – убити. Бяха платили висока цена за смелостта и съчувствието си, а вълните на злото не можеха да бъдат овладени. Свещеникът се съгласи да погребе баща и кратко на следващия ден. Щеше да проведе церемонията на гроба, където щеше да присъства само тя по настояване на командващи офицер. Докато преглеждаше книгите и документите на баща си, тя се натъкна на писмо и плик с пари. Сумата беше малка, но той я безкътъл, в случай, че го заловят и убият. Нямаше да им стигне дълго, но бе най-доброто, което бе успял да направи. А и Рафаел бе наясно, че ако Гайл чете писмото, той вече е мъртъв. Молеше я да се грижи за майка си и да бъде внимателна, мъдра и да стои далеч от опасностите. Беше го написал само преди месец и не споменаваше нищо за дейността си съпротивата, за да не навреди на нея и майка и кратко. Но Гайл вече знаеше за смелостта му. Беше съсипана от смъртта му, но и страшно се гордееше с него. Искаше и кратко се да бе знаела за геройството му и преди, и се чудеше дали той щеше да успее да помогне на семейство Фелдман, ако го беше помолила. Едва ли, защото в лагера никой не можеше да им помогне. Само няколко човека бяха успели да избягат от лагерите а и повечето задържани бяха прекалено оплашени, за да бягат или да се съпротивляват. Няколко младежи се опитаха, но бяха застреляни за назидание на останалите. Ай лагерите бяха пълни с жени и деца, момчети и старци, които вярваха, че ако не оказват съпротива, близките им няма да пострадат. Ай все пак бяха французи, а не чужденци. Бяха поданици на Франция. Как бе възможно собствената им страна да се настрои така срещу тях и да ги предаде за депортация на окупаторите? Те бяха уважавани хора, много от тях с добри служби, красиви домове и водеха живот за пример. Между тях имаше лекари и адвокати, банкери като господин Фелдман, професионалисти, участващи дейно в светския живот. Но бяха евреи, най-страшното престъпление от всички. Никой досега не бе осъзнавал колко огромна бе омразата към тях. Всяваха страх, всички ги избягваха и отказваха да имат каквото и да било общо с тях. Парите и имотите им бяха конфискувани, службите им – отнети, а горките хора не бяха извършили абсолютно никакви престъпления. Беше невъзможно да разбереш подобно нещо. Гайл прибра плика с парите под матрака, твърдо решена да не ги използва за нищо друго. Освен за лекарства на майка си или за непредвиден спешен случай. Това бяха единствените пари, с които разполагаха. А Полин дойде да я нагледа късно вечерта, но Гайл не кратко каза за парите. Вече нямаше доверие на никого, дори на нея. Прекалено много неща бяха заложени на. Карта, включително животът им. На следващия ден тя се срещна с свещеника и двамата погребаха Рафаел добрат и кратко, с обикновен дървен кръст отгоре. Тя се зарече да осигури по-почтително погребение на баща си след войната, но за сега нямаше друг избор. Поне можеха да го погребат у дома. По-късно щеше да поръча надгробен камък. Това лято беше най-тежкото в живота и кратко. Два месеца по-късно Гайл навърши 18 и Аполини кратко изпече малко хлебче, истински лукс в тези трудни времена. Сложи и свещичка върху него. С изключение на това, денят мина незабелязано. Тя не спомена нищо за рождение си ден на майка си, която не бе ставала от леглото след смъртта на съпруга си. Агата взимаше приспивателни вече два пъти дневно. Гайл също не се отдалечаваше от имението. Разхождаше се с него и от време на време посещаваше фермите. Отбиваше се селото да купи дреболии за майка си и да вземе храната, която купоните им осигуряваха. Налагаше и кратко се да отива с колелото до едно от съседните две села, където имаше аптека, за да купи приспивателните за агата. Опитваше се да избяга от действителността и да се потопи в собствения си измислен свят, където нищо лошо не можеше да докосне. Животът на Гаел бе самотен и тежък. Късно един следобед тя караше колелото си от селото към замъка и мислеше за брат си и баща си. Ужасно и кратко липсваха. Беше благодарна, че поне тя и майка и кратко имаха място, където да живеят, а също и храна, с която да оцелеят. Беше на половината път към къщи, когато видя полицейска камионетка пред една къща и няколко жандармеристи. Гайл отби от пътя, преди да забележат. Не искаше да я разпитват. Докато ги наблюдаваше отдалеч, видя позната гледка, която я върна в болезнените и кратко спомени. Семейство с две малки деца и бебе беше изведено на сила от дома им и натикани в камионетката. Кошмарната сцена и кратко напомни за семейство Фелдман и сърцето и кратко се сви. В този момент долови внезапно движение с крайчеца на окото си. Вгледа се внимателно и видя как някой скочи от страничен прозорец на къщата. Беше малко момченце, което се скри зад някакви ръждясали тръби. Жандармеристите очевидно го бяха забравили, качиха се в камионетката и отпътуваха. Гайл забеляза, че хлапето беше с къси панталонки и нямаше пълто. Човек не би го забелязал, ако не знаеше, че е там. Тя го. Наблюдаваше и чакаше, но момченцето не помръдваше. Гайл се зачуди дали жандармеристите щяха да се върнат за него, но никой не се появи. След като реши, че бе изчакала достатъчно дълго, тя скочи на колелото си, спря на няколко крачки от детето и се върна до тръбите, където то се криеше. Протегна му ръка, но то оплашено се сви в сянката. — Ела! — Няма да те нараня, — тихо каза тя. — Ще ме заведеш ли при мама? Тя кимна, макар да се засрами от лъжата си. Момченцето пристъпи към нея предпазливо. Тя бързо го качи в кошницата на колелото си и го покри с палтото си. Огледа се наоколо, за да се увери, че никой не ги беше видял. Не говори и не издавай никакви звуци, нареди му тя, а хлапето не отговори. Беше се свило на топка в кошницата, която бе достатъчно голяма за него. Беше студено и Гайл завъртя педалите енергично. Внимаваше да не изсипе скъпоценния товар, макар, че нямаше представа какво щеше да прави с него. Взе решението да му помогне в мига, когато видя детето, и се опита да измисли къде да го скрие, докато измисли разумен план. Спомни си старата барака отвъд овощната им градина. Намираше се на черен път, по който никой никога не минаваше, близо до гробището, където бе ходила наскоро, за да се погрижи за гроба на баща си. Представляваше малка барачка, а под нея имаше дълбоко мазе, където на времето държаха ябълковото вино. Това бе единственото място, където хлапето щеше да е в безопасност. Поне за сега. Тя мина покрай замъка по задния път и никой не я е забеляза. Беше се стъмнило, когато стигнаха до бараката. Тя вкара колелото вътре. Помещението ухаеше на ябълки. Подът бе откал която бе замръзнала. В него имаше вратичка към мазето, където стома се криеха, когато си играеха. Гайл внимателно извади момченцето от кошницата, а то вдигна очи към нея. Лицето му бе бледо, а очите му изглеждаха огромни на малкото личице. Как се казваш? Нежно го попита тя, като се наведе към него. Детето беше чисто, дрехите му спретнати. Косата му бе срасана и си личеше, че майка му се грижила добре за него. Гайл се замисли дали майка му го беше накарала да избяга през прозореца или той сам се беше сетил. Другите две деца изглеждаха помалки от него, а бебето бе родено наскоро. Това хлапе бе най-голямото от четирите деца в семейството. Аз съм Джейкъб, тихо. Отговори детето, все още оплашено. Аз съм Гайл, представи се тя. После го погали по косата и целу на буската му. — Къде е мама? — Не знам, честно отговори тя, после го помоли да направи нещо, което щеше да е трудно за него. — Искам да си наистина смел. Трябва да те оставя тук за известно време. Не можеш да излизаш навън. Ще се върна по-късно. Тук никой няма да те намери. Ще направиш ли това за мен? Ще останеш ли в тази малка къщичка в тъмното? За дете на неговата възраст това бе ужасяваща перспектива, но безопасността му зависеше от нея. Той кимна след минута. Лошите полицаи с оръжията ще се върнат ли? Не, ако си тук вътре и си много тих. Ще ти донеса нещо за ядене. Той кимна отново. Гал го погали по главата, усмихна се. Изкара колелото навън и потегли към замъка. Остави пълтото си на Джейкъб, в случай, че му станеше студено, и докато караше към къщи, се молеше никой да не го намери. Щеше да открие начин да го запази в безопасност. Правеше го заради Ребека и семейството и кратко и за всички други хора, на които не бе могла да помогне. Искаше да спаси поне един живот. Остави колелото в двора и се качи да види майка си. Както обикновено, Агата спеше. Беше отслабнала страхотно, приличаше на труп. Гайл остави приспивателните до леглото и кратко, в случай че се събудеше, и се върна в стаята си. Трябваше да реши как да действа. Налагаше се да се промъкне в кухнята и да открадне малко храна за детето, а после да се върне и да го настани за нощта. На сутринта щеше да реши какво да предприеме. Нямаше кого да попита и не знаеше къде да отиде, нито как да скрие хлапето за дълъг период от време, както правеха останалите. Не можеше да го остави в бараката за винаги. Молеше се да намери отговор, когато Аполин пристигна с малко храна за нея и поднос със супа и парче хляб за майка и кратко. Имаше и още коричка хляб за Гайл, от масата на командващи офицер, заедно с малко и сушено месо, яхния и парченце сирене. Гайли кратко благодари и ови хляба, месото и сиренето салфетка. Наляво да в термуса, който държеше стаята си, и бързо изяде яхнията, защото нямаше как да занесе на Джейкъб. Час по късно тя излезе отново, прибрала храната в кошницата си и судеяло, което взе от килера на тавана. Когато вкара колелото в бараката, не можа да види детето. Не се чуваше никакъв звук и Джейкъб. Не отговори когато тя го извика. Гайл се паникоса. Помисли си, че са го намерили и отвели, но после видя очите му на лунната светлина. «Здрасти, Джейкъб», каза тя. «Донесух ти вечеря». Гайл извади храната от кошницата и му я подаде. Хлапето бавно се приближи. Изяде всичко и изпи част от водата. Гайл остана с него около час, Ови го в и палтото си и му остави търмо с водата. Обясни му, че на сутринта трябва да слезе в мазето, в случай, че дойде някой, после му показа как да отваря вратичката. Ще се върна при теб рано сутринта, обещамо тя. Джейкъб извади нещо от джоба си тъкмо преди Гайл да си тръгне и кратко го подаде. Беше лист, че с адрес на него, очевидно надраскан набързо. Какво е това? Попита Гайл, след като го разгледа и му го върна. Можеше да разчете думите на сумрачната светлина, но не знаеше какво означават. Не знам. Мама каза да отида там, ако някой ме намери. До сега Джайкъб не и кратко бе споменавал нищо, но сега Гайл е съзна, че бягството му през прозореца бе плановано от майка му в мига, когато жандармеристите бяха нахлули в дома им. Ще отидем там утре. Спокойно каза Гайл, като се зачуди в какво се беше замесила. Но нямаше връщане назад, а и тя искаше да помогне. Копнеше да направи това за детето, за майка му и за всички останали като тях. Мама и татко ще бъдат ли там? Попита Джейкъб с поглед, от който и кратко се сви сърцето. Не мисля така. Но след като майка ти е казала да отидеш там, сигурна съм, че мястото е безопасно. Джейкъб Кимна, доволен от отговора и кратко, а тя го настани на бързо направеното легло на пода, после подкара обратно към замъка, вече уверена в себе си. Хлапето се превърна в нейна мисия. Тя щеше да го отведе в безопасност заради майка му, която не познаваше. Струваше и кратко се дребна услуга и не се замисляше за риска, който поемаше. Какво значение имаше? Какво бъдеще имаха и какви човешки същества щяха да са, ако въобще не се опитваха да помогнат? Тази нощ Гайл с дрехите, за да не губи време за обличане на сутринта. Заспа дълбоко и сънува Ребека. Тя и кратко се усмихваше в съня и кратко, а Джейкъб стоеше до нея. Ребека и кратко каза, че и двамата очаквали пристигането и кратко. Четири, когато малко след зазоряване на следващия ден Гайл влезе в бараката, Джейкъб все още спеше. Беше откраднала още няколко корички хляб, когато мина по край. Килера, но те надали щяха да липсват на някого. Беше взела и градинарски инструменти, за да обясни, че иска да се погрижи за гроба на баща си, ако някой я попиташе къде отива. Но, слава богу, не срещна никого по пътя. Тя нежно събуди момченцето. То се стресна, когато я видя, но после се успокои. Надръсканият на лището адрес се намираше в малко съседно граче след двете близки села, и тя знаеше как да стигне до там. Трябва ли да сляза в мазето сега? Попита Джейкъб, но тя поклати глава отрицателно. Не, отиваме при приятелите на майка ти. Гайл напъха детето отново в кошницата. Покри го судеалото и остави градинарските инструменти в бараката. Реши, че пътуването през деня ще изглежда по-малко подозрително. Прецени, че им трябва около час, за да стигнат до градчето. Тя носеше документите си за самоличност и разрешителното да се движи безпрепятствено в района. Стига Джейкъб да не издадеше звук или да не се размърдаше в кошницата, щяха да стигнат без проблеми. Войниците никога не я безпоколяха. Макар да бе красиво момиче. Бяха предупредени да се отнасят с уважение с местните жени. Командирът не искаше в Париж да се получат оплаквания от жителите в околността и бе много строг с хората си. А и беше очевидно, че Гайл е от отпочтено семейство. Адресът ти кратко бе замък Барбет, където бе настанен и офицерът. Тя провери как се чувства Джейка в кошницата и по епочерните пътища, после се качи на тясното шосе по което минаваха много хора, отиващи в съседното село на пазар или на работа. Няколко човека и кратко се усмихнаха по пътя, а и тя не видя войници в продължение на цял час. Първите, които срещна, не е спряха, нито и кратко поискаха документите, а само и кратко махнаха. Видът и кратко бе чистоарийски и никой не изпитваше подозрения към нея. Нужни им бяха почти два часа, за да стигнат до адреса. Не се виждаше име и тя просто натисна звънеца. Висок млад мъжи кратко отвори след няколко минути и я изгледа подозрително. Да. Какво има? Тя не беше сигурна какво да каже. Не разполагаше с парола, нито указания, нито с името на човек, когато да потърси. Имам пакет за вас, простичко отговори тя, като хвърли поглед към кошницата на колелото. Мъжът се вторачи в нея. Очите му зададоха въпрос, на който тя не посмя да отговори. Какъв пакет? Притисна я той. Гайл извади. Лището от джоба си и му го подаде. Той реагира незабавно. Влез вътре, рязко и кратко нареди той. Тя мина през портата и той я насочи към гараж зад къщата. Гайл отправи гореща молитва към Господ. Надяваше се, че постъпва правилно. Внимателно свали отделото Джейкъб, който се надигна и се втораче в тях. Младежът се усмихна, когато видя хлапето, извади го от кошницата и го задържа в ръцете си. Добре дошъл, каза му той. Ще се грижим добре за теб. Мама и татко тук ли са? Притеснено попита детето, но високият мъж поклати глава отрицателно. Не, не са. Но тук имаш приятели, които искат да ти помогнат. Името му е Джейкъб, каза Гайл на младежа и се усмихна на хлапето. Младият мъж се представи като Симон. Занесе детето понавътре в гаража, почука на вратата, която след миг се отвори. Красива млада жена се усмихна и пое детето от ръцете му. Това е Джейкъб, представи го Симон. Жената изглеждаше много щастлива, сякаш ги бе очаквала с нетърпение. Гел видя, че в стаята имаше и други деца. После вратата се затвори. Точно на време дойде, обясни и кратко Симон. До вечера ще отведем пет други деца в Шамбон. Той може да дойде с нас. Гел знаеше, че Ле сюр Сюрлиньон се намира в Отлорфоверн, но само толкова, а младежът се държеше така, сякаш тя би трябвало да е наясно. През последните две години отведохме там повече от 2000 деца, Всичките еврейски беженци като Джейкъб. Приятели и съседи ги крият с домовете си, в хотели, ферми и училища, обясни и кратко той набързо. Шамбон и съседните селца, още три месеца преди началото на окупацията бяха взели решение да отвеждат еврейските деца в безопасност. Движението било основано от хугеноти, водени от пастор Андре Трокме, когато всички считали за светец. Из цяла Франция вече имало тайни квартири с хора като Симон и жената, поела Джейкъб, които помагали на децата да се доберат до безопасни места. Понякакво чудо-майката на Джейкъб бе чула за тях и бе надразкала адреса им на лището, в случай, че някой откриеше сина и кратко и искаше да му помогне. Отвеждаме ги до швейцарската граница, когато можем, крием ги при местните хора или непрестанно ги разместваме. Осигуряваме им нови документи и самоличности. Преди няколко месеца пастор Трокме беше произнесал реч в Париж, в която бе обвинил народниците си, че са страхливци, тъй като са се поддали на антисемитизма. Пасторът беше открит пацифист, твърдо решен да саботира дейността на местните власти по какъвто и да е възможен начин. За сега не бяха го задържали. Той работеше в тясна връзка с американските квакери и лидера им Бърнс Чалмърс, който от две години се мъчеше да договори освобождаването на затворени евреи, но още не бе стигнал до никъде. Трокме бе превърнал цялото си село в мрежа, укриваща и защитаваща еврейските деца. Някои от съседните селца също вече участваха в мрежата. Симон каза, че това са най-смелите хора във Франция, помагали им и швейцарският червен кръст. Шведското правителство напоследък също започнало да изпраща парични дарения, за да подпомага усилията на Трокме в Шамбон. Група към църквата ли сте? Попита Гаел, объркана от думите му. Работим за Ост, Общество за спасяване на децата. Ако някой ни доведе деца, ние ги откарваме в Шамбон. Работим заедно с пастор Трокме, американските квакери и всеки друг, който би ни помогнал. Ти би ли ни донесла и друг пакет? Попита я той прямо. Гайл се поколеба, после кимна. Никога преди не беше мислила за това, но искаше да помогне. Реши, че и Ребека би се зарадвала на новото и кратко начинание, а и беше възможност да се покая за онова, което не бе. Успяла да направи за приятелката си. Беше я посещавала, но не можа да освободи. Зачуди се дали щеше да спаси Ребека, ако я беше откарала до Шамбон. Но сега бе прекалено болезнено да мисли за миналото. Джейкъб ще бъде в добри ръце, уверя Симон, докато изпръщаше до портата. Случайно го видях да бяга през прозореца, когато отведоха родителите му и другите им три деца. Извадила късмет, че си го видяла. За Гайл бе трудно да повярва, че цял град успешно се съпротивляваше на немците. Пастор Трукме сигурно бе невероятна личност. За да накара всички да се се изят и да помогнат за спасяването на толкова много деца и дори да осигурят помощта на чужденци за каузата си. Той ще има ново име и самоличност до утре, уверя Симон. А семейството му? Тъжно попита Гаел, макар вече да знаеше отговора. След като ги депортират е много по-трудно. Бърнс Челмърс имаше няколко успешни преговора, но твърде малко наброй. Изпращат семействата в концлагери в Германия и никога не се завръщат. Повечето деца, които крием, ще бъдат сираци до края на войната, или вече са такива, сериозно отговори той. Гайл знаеше, че това се отнасяше и за Ребека, която бе изпратена Господ знае къде са семейството си. Ще поддържаме връзка, каза Симон, когато тя се качи на колелото си. Той кратко заприлича малко на брат и кратко, и тя се опита да прогони тъжните спомени. Живея в замък, е Барбет, каза тя свенливо. Но у нас живее и командират на гестапо за нашия район. Оставиха ни в стаите на тавана. Симон Кимна и разбра, че трябва да се свързват с нея изключително внимателно. Гайл бе смело момиче. Справи се великолепно днес, тихо я окоръжи той. Той е само едно дете, а те отведоха толкова много, тъжно отвърна тя. Прекалено много хора, които тя познаваше. Приятели от училище, семейство от селото им, фелдманови и още безброй други. В Тълмот пише, че да спасиш един живот, означава да спасиш целия свят. Това е вярно. Ти спаси Джейкъб, а това е чудо за него. Еврейн ли си? Любопитно попита тя. Не, протестант. Хогенот като пастор трокме. Но това е без значение. Протестанти, католици, евреи, хогеноти, всички искаме да спасим тези деца. Заслужават го. Това, което немците вършат, е долна мерзост. Опитват се да настроят цяла страна и дори цяла Европа. Срещу една раса. Не можем да ги спрем но ще се опитаме да спасим, колкото се може повече деца. Така че, добре дошла Фост. Карай внимателно по обратния път. Искаме да си в безопасност, каза сериозно той. Предай любовта ми на Джейкъб, меко отвърна тя и се понесе напред, размишлявайки върху странните прищевки на съдбата, която я бе отвела точно навреме до дома на Джейкъб, за да го види как бяга и да му помогне. Всичко което Симони кратко разказа за организацията им, за Шамбон и пастор Трокме, а вдъхнови. Беше чудесно да знаеш, че света има такива хора. Тя се усмихваше, докато караше към замъка. Дори видът на войниците по пътя не оплаши. Сега нямаше какво да крие. Зачуди се, кога ли щеше да има новини от Симон. Следващите седмици бяха тежки и потискащи. Беше първата коледа без брат и кратко и баща и кратко, а здравето на майка и кратко се влушаваше. Агата бе опоена през повечето време, а Гайл беше съвсем сама. Коледата сега не беше празникът, който обичаше, и тя прекара повечето време до гробовете на брат си и баща си. Когато един ден се връщаше към къщи, усети, че някой я следи. Оплаши се, че е някой от немските войници. Завърх педалите по но след няколко минути някакъв мъжи скочи отпред и, и кратко препречи пътя. Гайл се изплаши, когато го видя. Изглеждаше я досън. Имаше гъста, тъмна коса и брада и заплашителен вид. Преди тя да успее да побегне, той каза, изпращаме Симон от Ост. Внезапно Гайл осъзна, защо той стоеше на пътя и кратко. Имаме друга доставка за теб. Деветгодишно момиченце. Трябва да отведем бързо в Сен-Шеф. Ще го направиш ли? Гайл не се поколеба и за миг. Къде е детето? Попита тя. В една близка ферма, но не може да остане там. Вчера имаха проблеми. Гайл се зачуди дали фермата се намираше в тяхното имение, но не попита. Близо до гробището има барака с мъзе. Обясни тя бързо. Почувствала прилив на адреналин. Ако я доведа там, можеш ли да откараш утре? Попита той и Гайл Кимна. Градът, който и кратко бе споменал, се намираше на 3 часа път, а деветгодишно дете бе прекалено едро, за да бъде скрито в кошницата на колелото. Замисли се как да свърши работата. Твоят фермер ще ми даде ли трактора си назаем? Попита Гайл. Не знам, но предполагам, че няма да откаже. Ще го помоля. Отвърна той, изненадан от идеята и кратко. Ще пътуваш три часа с трактор? Тя кимна и той се усмихна. Никой не беше опитвал подобно нещо преди, но понякога най-дръските бягства минаваха най-гладко. Остави го до овощната градина, каза Гайл. Ще я доведа в бараката по някое време до вечера, обеща мъжът. Ще я взема рано сутринта. Кажи им да облекат в работни дрехи. След миг и двамата се качиха на колелетата си и потеглиха в различни посоки. Гайл обмисля плана си цяла нощ, разтревожена, че идеята й кратко бе прекалено дръзка. На следващата сутрин, още преди зазоряване, тя подкара към бараката. Намери малкото момиченце в мазето, облечено в гъщеризон и дебел полувер, разтреперано под оделото. Гайл се зарадва, когато видя светлорусата коса на детето. Щеше да е лесно да минат за сестри, ако си приличаха малко. Момиченцето бе красиво, казваше се Изабел. Гайл му обясни плъна си, след като се представи. Двете щяха да бъдат сестри, помагащи на баща си, който бе фермер. Брат им живееше в Париж и вече не можеше да бъде полезен във фермата. Как ти звучи това? Попита тя детето, което имаше буден поглед, но изглеждаше уплашено. Не знам нищо за фермите. Живеем в града, нервно отговори Изабел. Цялото и кратко семейство бе депортирано, а тя гостувала на приятелка, когато това се случило. Приятели в близко град я бяха укривали в мазето през последните пет месеца, но вече не можеха да поемат риска. Страхуваха се, че властите бяха ги разкрили. А Ост искаше да отведе в Шамбон и в безопасност колкото се може по-бързо. Не се тревожи, няма да ни карат да уремниви, успокои я Гайл. След минути двете поеха с трактура. Изабел почти не проговори по време на пътуването. Придвижването с трактура беше наудобно и три пъти минаха покрай край групи войници. Всеки път мъжете поглеждаха двете момичета, решаваха, че са фермерски деца и ги пускаха, без да проверят документите им. Нито за миг не заподозряха, че тракторът бе за заблуда. Гайл бе изненадана от лекотата, с която стигнаха до тайната квартира в Сен-Шеф. Изабел и кратко благодари учтиво и изчезна вътре. Мъжът, с когото се бе срещнала на пътя предишния ден, я е чакаше там, когато пристигнаха. Гладко ли мина? Попита той. Идеално, усмихна се Гайл. Ако някога искаш да извършиш нещо нелегално, направи го страктор. Никой не ти обръща внимание. Наистина беше така. Вероятно. Защото бяха две невинни млади момичета, а и не приличаха на еврейки. И двете изглеждаха чисти арийки за ненците. Трябва да го запомня, засме се той, после каза сериозно. Имаме и друг пакет за теб. Но след няколко дни. В момента е болен. Колко болен? Притесни се, Гайл. Тя не беше медицинска сестра, но имаше известен опит в грижите за болни. Мислехме, че има пневмония, което щеше да е твърде сериозно, но лекарят ни увери, че е само бронхит. Искаме да му дадем няколко дни да се съвземе. Ще те уведомим, когато е готов. Гайл се съгласи и след няколко минути пое обратно към къщи страктора. Пристигна в бараката преди смрачаване. Остави трактора там, където го беше намерила и подкара колелото си към замъка. Качи се в стаята си на тавана и се просна изтощена на леглото. Беше изкарала дълъг, опасен ден, притеснена да не я заловят. Шест ужасни часа на трактора, но всичко мина добре. Тя нямаше новини от Ост през следващите две седмици и се зачуди какво бе станало с болното дете. Макар до да бе помогнала само на две деца, това бе вдъхнало ново значение и цел в живота и кратко, и тя с радост очакваше следващите задачи. Идеята, че цяло едно село се бе обрекло да спасява еврейските деца, я караше да копне е да се присъедини към тях и да положи всички възможни усилия да помогне. Две седмици след пътуването и кратко до Сен-Шефс Изабел, същият мъж мина с колелото си покрайнея е в селото и тихо и кратко каза, утре на същото място. Шест сутринта тя се престори, че не го забелязва, и влезе в сладкарницата, където рафтовете бяха почти празни. Купи парче черен хляб, а собственикът и кратко даде канелена кифла за майка и кратко. Беше измъкнал тайно от поръчката за коменданта. Агата вече не ядеше почти нищо и Гайл и Аполин се тревожеха за нея. Беше прекалено слаба, за да стане от леглото, а приспивателните още повече убиваха апетите и кратко. Но пък мигрените и кратко бяха кошмарно силни без тях. На следващия ден Гайл стана в пет и половина и подкара към бараката, за да се срещне с детето. Навън беше мрачно, студено и потискащо. Няколко минути след като пристигна там, Симон влезе вътре която изглеждаше пълна с пазарски покупки. Гайл чу скимтене, сякаш някъде имаше скрито котенце. Тя се окококори стреснато когато Симон дръпна отделото на страни и тя видя миниатюрно бебе. Мили. Боже, на каква възраст е? Попита тя и се зачуди как ще го транспортира. На 8 седмици. Давид е най-младият ни клиент за сега. Майка му го оставила в кофа за буклук преди месец, в деня, когато ги депортирали. На отделото му имаше закачена бележка с нашия адрес. Слугинята им ни го донесе и той се разболя почти веднага. Сега е по-добре. Бебето ги гледаше тревожно и сви устнички, готово да заплаче. Сърцето на Гайл се сви от отболка, когато осъзна, че той бе загубил майка си на толкова ранна възраст. Баща му е лекар и раждането станало от дома. Не и кратко разрешили да роди в болница, защото са евреи, макар съпругът и кратко да работил там в продължение на 20 години. Историите винаги бяха шокиращи и зловещи. Гайл взе бебето в прегръдките си, а то се сгуши в нея и поиска да суче. Как ще го закарам? Ами ако заплаче, може би просто трябва да го представиш за своя дете. Ще кажеш, че документите му още не са готови. Не мисля, че той е добър кандидат за трактора. Нито пък за кошницата на колелото и кратко, Гайл се замисли притеснено. Трябваше да реши проблема. Мисията нямаше да е лесна. Колко далеч трябва да отиде? На около 2 часа път. Симон тък му бе взел бебето от близка ферма, но не искаше да рискува да го води в тайната квартира. Щеше да му бъде много по-трудно да обясни присъствието на двумесечно бебе с него, отколкото на Гайл. А и не можеха да разчитат, че бебето ще си мълчи. Час по-късно бебето и Гайл вече пътуваха. Този път спряха за проверка и поискаха да видят документите, но не и тези на бебето. Нейните бяха наред и войниката попита къде отива. На гости на баба ми. Тя още не го е виждала, защото беше болен. В същия миг бебето се закашля, сякаш искаше да потвърди думите и кратко. Не трябва да го извеждаш на такъв студ. Сгълча войника ти и кратко каза, че той самият има три деца. Изгледа е неодобрително защото тя бе толкова млада и очевидно не беше омъжена. Но се усмихна, когато погали бебето по буската, а после строго и кратко нареди да го отведе на топло колкото се може по-бързо. Беше януари, адски мразовито време. Гайл се оплаши за минута, но изпита силно облегчение, когато войникът отпрати. След час стигна до къщата и радостно предаде бебето на жените, които работеха там. Никога не се бе грижила за бебе но всичко завърши без проблеми. Имаме възможност да го прехвърлим през границата до вечера. Тръгваме веднага, казаха и кратко те. Семейство в Швейцария щеше да приеме бебето и то щеше да живее с седем други деца, на които бяха помогнали да избягат миналата година. Навсякъде имаше забележително смели хора. Гайл само се надяваше да не се натъкне на същия войник по обратния път, защото той със сигурност щеше да попита, къде е бебето. Разбира се, щеше да го излъже, че го е оставила при баба си. Войникът без друго я смяташе за лоша майка, извела болно дете в мразовития студ. Но за щастие тя не го видя повече и никой не е спря. След този случай известно време не чу нищо от Ост, а през февруари научи лоши новини. Немците бяха арестували пастор Трокме и помощника му, пастор Тайс а също и директора на училището в Шамбон. Местните власти изпратили и тримата флагер в Лимош. Последва страхотно възмущение заради затварянето на религиозни водачи и подкрепа за тях от страна на Червения кръст, американските квакери и шведското правителство и след месец те бяха освободени. Гал се видя със Симон и той и кратко каза, че са подновили спасителните си мисии из цяла Франция. Бяха наустрашими и непоколебими и Гайл ги смяташе за светци. Но немската полиция и геста постанаха още по-жестоки след освобождаването им. Нахлуха в училище в Шамбон през юни, арестуваха 18 ученици. Откриха, че петима от тях са евреи и ги изпратиха в концлагер, където бяха убити малко след пристигането си. Новината за смъртта им се разчу из цялата страна. Арестуваха и братовчеда на пастор Трокме. Даниел, изпратиха го в концлагер, на Майданек и го убиха. Едно страховито послание до хората на Ост, Фоверн и цяла Франция. Немското главно командване не възнамеряваше да търпи непочинението им завинаги, независимо кой ги подкрепяше извън Франция. Тези жестокости накараха всички от Ост да бъдат повнимателни. Гайл изпълняваше мисии все по-често. Всеки път опасността за нея нарастваше. Но това не можеше да спре. Дори и кратко вдъхваше повече решителност да направи всичко възможно, за да помогне на Ост и децата. До есента на 1943 година тя беше транспортирала десетки деца до Уверн. Оттам повечето биваха прекарвани през швейцарската граница. В Лион немците дебнеха настървено всеки, който помагаше на еврейски деца, и на няколко пъти Гайл едва не бе заловена, но имаше късмет. Тази дейност бе единственото, което даваше смисъл на трудния и кратко живот през войната. Отост твърдяха, че е истинска вълшебница. Тайното и кратко име беше Марианш. Тогава вече бе на 19 години и всеки път, когато спасяваше дете, се молеше Господ да й кратко се отплати и да й кратко върне близката приятелка. Не бе чула нищо за нея, откакто изчезна от лагера. Пет през пролета на 1944 година войната вървеше лошо за немците. Съпротивата извършваше нападения и причиняваше хаос навсякъде, където можеше и с окупирана Франция. Съюзниците бомбардираха Германия неуморно и от двете страни имаше безброй жертви. През юни, когато се заговори, че немската армия се оттегля от Париж, окупаторите започнаха да убират музеите, да крадат безценни произведения на изкуството, които отнасяха в Германия. Главното командване съвсем официално разрешаваше да вземат всичко, което искат от Лувъра през последните 4 години. Херман Дьоринг, началникът на Луфтвафе и прочут колекционер, посети Париж 20 пъти и откара влакове със съкровища в Германия. Хитлер пристигна само веднъж. Еврейските домове отдавна бяха ограбени, вещите на нещастните. Хора бяха плечкосани, а парите им конфискувани в името на немското правителство. Ограбването на френските съкровища предизвика бурно възмущение от страна на французите, макар и не така силно, както възмущението от загубата на хилядите човешки животи. Но единственото, което интересуваше Гайл, бяха мисиите и кратко за Ост. Стремежът и кратко бе да заведе колкото се може повече еврейски деца при хугенотите и червения кръст, Отвъд швейцарската граница и тя се превърна във важен член на съпротивата. Вече дори не помнеше през последната година и половина колко хлапета бе отвела до тайните квартири. Нямаше представа колко точно деца бяха спасени от различните организации, но със сигурност бяха хиляди. Но войната още не бе приключила, въпреки че краят и кратко очевидно наближаваше. Паниката на немската армия бе показател, че хитлеристите вече планираха оттеглянето си и грабеха всичко, което можеха да докопат. В много случаи ставаше дума за чиста кражба, под предлог, че е за военни цели. Гайл так му бе завършила поредната си мисия, осемгодишно момиченце, което бе крито в мазе в продължение на две години. Хората, които се грижаха за него, се страхуваха да не бъдат заловени точно преди края на окупацията и помолиха Ост за помощ. Операцията премина гладко. Гайл никога не бе загубвала дете, нито я бяха подозирали в нелегална дейност. Лежеше в леглото и си почиваше след мисията, когато Аполин се качи на тавана, за да и кратко съобщи, че комендантът иска да я види. Той никога не изпращаше войници при тях за каквото и да било и през цялото време се бе държал учтиво и почтително. Интересуваше се за майката на Гайл, която се бе превърнала в сянка. Самата Гайл, макар и много слаба поради нищожното количество храна, с което разполагаха, бе станала изключително красива. Изпитваше искрена благодарност, че нито комендантът, нито войниците и офицерите му се бяха държали неприлично с нея. Няколко от местните момичета обаче имаха връзка с офицери и дори бебета от тях, за възмущение на сънародниците си, които плюеха по тях презрително, когато ги подминаха на улицата и ги наричаха. Предателки. Знаеш ли какво иска? Попита Гайл шепнешком, докато следваше Аполин надолу по стълбите. Баща и кратко и кратко беше казвал никога да не кара немските офицери да я чакат и винаги да се. Държи с тях почтително. Не ми каза. Просто помоли да отидеш при него във всекидневната. Гайл влезе в стаята. Където офицерът стоеше вторачен в празното пространство, сякаш мислите му бяха на милиони километри от тук. Разпита я за майка и кратко, както винаги, а тя му каза, че агата не се чувства по-добре и страда от жегата, която влушава кошмарните и кратко мигрени. Съжалявам да го чуя. Войната бе много тежка за нея, каза той със съчувствие, макар и двамата да знаеха, че същата тази война бе убила безброй други хора. Беше унищожила и здравето на майка и кратко, особено след смъртта на съпруга и кратко и сина и кратко преди две години. А ти добре ли си? Попита той, като погледна Гайл така, както никога преди. Тя се почувства странно за миг, стори и кратко се сякаш той внезапно я вижда по различен начин, а това стресна. Сигурно баща ти и брат ти ти липсват много, каза той, а Гайл нервно се зачуди какво ли се върти в ума му. За първи път тя се почувства толкова уязвима. Помоли се на Господ да не и кратко се случи нещо. Опита се да си придаде сериозен вид, да покаже уважение към него, но изглеждаше просто млада и красива. Гел знаеше, че той бе овдовял още в началото на войната, но не и кратко се струваше женкар. За разлика от много от другите офицери, той никога не се сближаваше с местните жени и обикновено бе дискретен и учтив. Да, липсват ми. Призна, сдържано Гайл. Чувствата и кратко не бяха негова работа, той бе отговорен за смъртта на баща и кратко, а и за изчезването на семейство Фелдман и много други. Вярвам, че си лоялна към страната си, каза той внимателно. Замика обзе истински ужас, помисли си, че той бе разбрал за работата и кратко за ост. Да, лоялна съм, тихо отговори тя, а лицето и кратко бе напълно безизразно. Израснала си. Заобиколена от красиви неща тук, в замъка. Късметлика си, че страната ти притежава толкова много национални съкровища. Германия също има такива, но се страхувам, че някой от нас бяха ужасно алчни тук. Гайл нямаше представа на къде отива разговорът. В очите на коменданта имаше болка и съжаление, докато говореше. Беше мислил дълго и внимателно, преди да е повика, но не му дойде друга идея как да изпълни плана си. Не се доверяваше на никого от хората си, а и не създаваше приятели сред местните хора, за да не бъде обвинен в налоялност към Германия. Беше чист немец. Макар да не бе съгласен с много от заповедите, които изпълняваше. Как се отнасяш към френските национални съкровища? Прочутите произведения на изкуството? Попита той прямо, като наблегна на думата. Съкровища. Тя го погледна объркано. Не виждаше смисъла на думите му. Но пък поне не я разпитваше за децата, подобен въпрос щеше да е прелюдия към екзекуцията и кратко, въпреки че отдавна бе решила да поеме този риск. Животът на бедните деца струваше много повече от нейния. Според мен, имаме късмет да притежаваме всички тези неща във Франция, предпазливо отговори тя. Не беше посещавала музея още от началото на войната и националните съкровища бяха последното нещо в ума и кратко, но комендантът очевидно възнамеряваше да говори за тях. И аз така мисля, усмихна се той и я погледна бащински, сякаш двамата бяха нещо като съюзници. Хрумна и кратко, че това може да е капан, но се надяваше да греши. За разлика от моите сънародници, аз вярвам, че френските произведения на изкуството трябва да си останат във Франция а не да бъдат изпращани в Германия, както става през последните месеци. Комендантът се възмущаваше от влаковете с безценни произведения на изкуството, отпътували от Франция, за да бъдат разпределени между колекционерите от главното командване. Тюрерът винаги бе имал силна страст към изкуството и създаваше нов национален музей в Линц, Австрия. Някои от произведенията, изпратени в Германия, бяха взети от музеи. Други са от колекции, конфискувани от Райха, обясни той. Не мисля, че това е редно, сериозно продължи офицерът. Бих искал да ми помогнеш с един проект, госпожице Барбет. Мой приятел в Париж от главното командване на гестапо иска да спаси колкото може произведения на изкуството, да ги запази тук и да ги върне след войната на правителството ви или на националните музеи. Картините от частни колекции ще бъдат върнати на собствениците, които си ги потърсят. А до тогава националните ви музеи могат да ги пазят. Би ли се съгласила да ми помогнеш с това? Тя го изгледа втрещено. Молите ме да ги открадна за вас? Дрезгаво попита тя. Ще ме застрелят. Да, наистина биха те застреляли. Их е кражба е прекалено силна дума когато говорим за запазване на национални съкровища за правителството и колекционерите, на които принадлежат по право. Не, не искам да ги откраднеш. Вече са били откраднати веднъж. Приятелят ми бе помолен от немски офицери да изпрати солиден брой прочути картини в Германия. Той успя да отклони някои от тях и дори ги прибра в трезор, който ще предаде на френското правителство, преди да си заминам. Но има и други, за които иска да намери безопасен дом във Франция. Временно. Ако се съгласиш, бих искал да ти дам тези картини. Ще те помоля да ги върнеш в лувера, когато вече ни няма. Смятам, че си честна, млада жена с безукорен морал и мога да ти се доверя. Ако приемеш, никой не трябва да узнае за това, защото ще ни застрелят и двамата, откровено каза той. Но къде ще ги скрия? Шокирано попита Гайл. Някъде е в имението. Оставям това на теб. Ще ти дам навити на рула платна, повечето са малки. Приятелят ми уреди нещата с по големите картини в Париж. Трябва да ги скриеш на безопасно място и да ги върнеш, след като си заминам. Ние ще се оттеглим през следващите няколко месеца. Това не е официално, разбира се, но всички виждаме на къде отиват нещата. И точно поради тази причина хората в Париж, а дори и тук, крадат всичко, което могат, но това не е редно. Нямаме право да гледаме на изкуството като на военна плячка. Ще направиш ли това, госпожице Барбет? Мисля, че е много важно за страната ти. Това бе неговият личен начин да обещети пострадалата и кратко страна. Гайл замълча за известно време и се загледа в него. Опитваше се да реши дали трябва да се съгласи с плана му или просто става дума за капан. Но пък и кратко се стори опасно да му откаже. А ако той наистина говореше сериозно, това бе смела и благородна постъпка. Много от картините бяха взети от депортирани евреи. Тя се поколеба, преди да му отговори. Ще се опитам да те защитя, ако ни хванат, и ще поема вината, Обеща и кратко той. Гайл бе така отдадена на каузата на децата, че допълнителният риск за картините не я тревожеше. А и комендантът беше прав. Мястото на националните съкровища беше във Франция. Това, което можеше да се спаси сега, накрая, бе само малка част от изгубеното, но си струваше. Тя кимна в отговор и офицерът и кратко се усмихна. Вероятно, можем да пием кафе заедно вечер. Ще ти давам пресен хляб за майка ти като благодарност, че живях в красивия ви дом в продължение на. Четири години, Гайл изпита истинско облегчение. Всичките и кратко притеснения бяха на празно. Окриването на картините не бе толкова страшно, макар да бе доста рисковано и за двамата. Благодарен съм ти за сътрудничеството. Мисля, че вършим нещо важно за Франция. Тук ми харесва и бих искал да се отплатя с нещо за щетите, които нанесохме. Комендантът е изгледа много и тя го разбра. Връщането на картините в Лувъра не компенсираше смъртта на баща и кратко и на останалите, но той поне правеше нещо. Трябва да ми обещаеш, че ще върнеш всичко в музеите, след като си заминам. В Лувъра или в Жудепом уредниците там ще открият и частните собственици на картините. Разбира се, увери го тя. Комендантът бе убеден, че Гайл ще изпълни обещанието си. Беше наблюдавал в продължение на 4 години и бе наясно с морала и кратко. Не се съмняваше в думите и кратко. Беше сигурен, че преценката му за нея бе правилна. Той кратко даде самом хляб и тя го отнесе на тавана. Хлябът, особено багетите... Бе станал забранена храна през войната и бе почти невъзможно да го купиш с купоните. След като се прибра на безопасно място в малката си таванска стайчка, Гайл дръпна двете му части, които бяха силно притиснати една в друга, и видя малко навито руло, опаковано в специална хартия. Извади го, разви го и растла картината на леглото си. Беше малък ренуар, глава на дете. Тя се втурачи в картината за известно време. После нави отново и я скри в задната част на едно от чекмеджетата. Знаеше, че трябва да намери по-добро скривалище, особено след като комендантът и кратко връчеше още няколко картини. Замисли се, какво ли щеше да си помисли баща и кратко за всичко това. Вярваше, че той щеше да го одобри. Тя си легна и се замисли за думите на офицера, за вярата му в нея и за картината на Ренуар в чекмеджето. После притисна двете половини на хляба и го приготви да го даде на майка си на следващия ден. На сутринта отида да се разходи с имението и спря пред гроба на баща си. Е, какво мислиш, татко? Попита тя на глас. Мислеше за децата, които беше спасила, а сега и за картините. Децата означаваха много за нея, бяха свързани с Ребека и семейството и кратко, но укриването на значими произведения на изкуството, които трябваше да бъдат върнати в Лувара след войната, също бе важен проект. Тя се зачуди колко ли. Картини щеше да получи от коменданта преди заминаването на немците. Харесваше и кратко да очаква момента, когато домът и кратко щеше да е свободен. Може би пък някой ден майка и кратко щеше да оздравее, а Ребека да се завърне от дома. Хубаво бе да си мечтае, че ще я види отново. По обратния път от гробището тя се отби в бараката и намери добро скривалище за картините, които щеше да получи от коменданта. Представляваше чудесно сухо местенце, зад шкаф, където никой нямаше да ги открие. Помисли си за децата, които беше крила там през последните 18 месеца, за Джейкъб и всички останали. Имаше и очудващо много новородени бебета, чието майки отчаяно искаха да ги изведат от Франция, без дори да знаят, в чии ръце ще да попаднат. Но всичко щеше да е по-добро от изпращането им в концлагери, които вече открито бяха наричани лагери на смъртта. Гайл се молеше Ребека и семейството и кратко да не са били изпратени в някой от тях. През юни и юли комендантът често приемаше Гайл в стаята си след вечеря. Виждаха се спалнята на родителите и кратко, заето от него при пристигането му. И двамата знаеха, че ако се срещаха във всекидневната, дневната, някой от офицерите можеше да ги хване на местопрестъплението. А сега хората му можеха да видят само само хляб и малко сирене, понякога и плодове от овощните градини или изсушено месо. От време на време и кратко подаряваше и шоколади. И вместо да изпраща войниците си да доведат, когато имаше картина, той молеше за това Аполин, струваше му се подискретно. След два месеца никой не се съмняваше какво се случваше зад затворената врата. Гайл излизаше с пълни с храна ръце и дори багета, която комендантът караше готвача да пече само за нея, под предлог, че за майка и кратко. Една вечер Аполин погледна много значително Гайл, когато тя излезе от стаята на коменданта. Значи сега продаваш тялото си за само хляб и парче сирене. Никога не съм вярвала, че ще паднеш дотъм. И сум тя, тя и изгледа с погнуса момичето, което бе отгледала. Синът ми и баща ти загинаха като герои, а ти стана курва за германците. Радвам се, че майка ти е прекалено болна, за да разбере какви ги вършиш. А и тя без друго не яде хляб. Не разбирам, защо въобще си правиш труда. Икономката смяташе Гайл за долна проститутка, а момичето не можеше да се защити по никакъв начин. Беше се заклела пред коменданта да пази тайната и не смееше да довери дори Наполин, че в бараката на овощната градина бяха скрити повече от 40 ценни картини. Няколко от Ренуар, Дега, Коро, Писаро и две малки от Моне. Всички велики художници на Франция бяха сред майсторите на скритите от нея картини. Приятелят на коменданта в Париж, чието има Гайл никога не узна, бе инструктиран да изнесе произведенията на изкуството от Франция но вместо това ги изпръщаше в льон, за да бъдат укрити и покъсно върнати в музеите. Но никой не биваше да знае за това и тя не можеше да се защити срещу обвиненията на Аполин. Трябваше да приеме факта. Офицерите и войниците мислеха същото, макар да им бе странно и смешно, че комендантът бе започнал връзка с 19 годишно момиче в края на войната. Американците дебаркираха в Нормандия през юни, но още не бяха стигнали до Лион. В края на месеца освободиха Шербург, а в началото. На юли англичаните и канадците завладяха Кан. В средата на юли американците стигнаха до Сенло, а десет дни по-късно превзеха и Кутан. Напредъкът на съюзниците беше бавен, но категоричен и немците бягаха. Съюзниците завладяха Авранш на 1 август, а две седмици по-късно нахлуха в Южна Франция. Гайл завърши последната си мисия за Ост в средата на август, отвеждайки шестгодишно момченце на свобода, а няколко дни покъсно комендантът и кратко каза, че заминават. Тя бе скрила 49 прочути произведения на изкуството в бараката и когато видя немеца за последен път, отново му обеща да ги върне в музея, веднага щом станеше безопасно да замине за Париж. Офицерът бе извършил истински подвиг в името на Франция. Най-вероятно за него проблемите те първа предстояха, но той можеше да твърди, че картините са изчезнали по време на транспортирането им. Комендантът държеше само да се увери, че се намират в подходящите ръце и бе убеден, че това е Гайл. «Благодаря ти за помощта», каза той в нощта, когато се сбогуваха. Заминаваха на следващата сутрин, връщаха се обратно в Германия. Съюзниците щяха да се появят тук след дни и никой от немските войници не искаше да рискува да бъде заловен. Нямаха търпение да изчезнат. Ай се носеха слухове за засилване на съпротивата в Париж. Беше много благородна постъпка от ваша страна, тихо отговори тя. Ръкуваха се, той отново и кратко благодари и и кратко пожела всичко хубаво. Истината бе различни от обвиненията и обидите на Аполин. Икономката дори не можеше да си представи, че Гайл измъкваше безценни картини, скрити в багетите. Презрението на Аполин беше безгранично и тя вече отказваше да говори с Гайл, дори след като германците си заминаха. Гайл се опита да обясни на майка си, че немците са си заминали. Надяваше се това да повдигне духа и кратко, но Агата просто вече не се интересуваше от новините. Нямаше какво да очаква, нито за какво да живее. Съпругът и сина ти кратко бяха мъртви, а годините на окупация а, бяха съсипали. сипали. Последните дни на войната бяха тъжни и унили. Страната бе разграбена, безброй хора, убити или депортирани. Много младежи загинаха в съпротивата, а с тях умряха и мечтите им. Но Гайл някак се оцеля. Стана посилна и зряла в годините на войната, най-вече заради успешните мисии. Липсата на хора, които да. Се грижат за нея и да защитават, бързо я бе превърнала в възрастен човек. Мечтите и кратко да следва в Сурбоната се бяха изпарили, просто вече нямаше смисъл, и тя лежеше нощем и мислеше за децата, които бе спасила. Чудеше се, къде ли се намират сега, каква е съдбата им. Почти всички бяха сиречета, но поне бяха живи. В края на август пристигнаха американците. Те заляха страната като вълна от чиста вода, донесоха надежда и победа със себе си, а хората ги прегръщаха, целуваха и се хвърляха в ръцете им. Париж бе освободен на 25 август. август. Навсякъде свиреше музика, хората танцуваха, войниците раздаваха шоколади и бомбони на децата и се усмихваха на красивите момичета. През следващите дни бяха освободени и много други градове. Народът беше изтощен, но събра енергия. За да отпразнува пристигането на спасителите си. Най-после Франция беше свободна. Шест, след като е уфорията и празничната атмосфера от шумя, настана време за разплата. В повечето случаи хората знаеха, кои са предателите, но имаше и изненади. Хора, предали страната си, тайно бяха изобличени от близките и приятелите си. Кметът на Виши бе прогонен от града и бе избран нов. Той беше лоялен на Франция и член на съпротивата. Извършил изключително смели геройства. Хората настояваха за правосъдие и често взимаха нещата в собствените си ръце. А Полин беше една от първите, които отидоха в общината, когато назначиха новия кмет. Той бе участвал в същата група на съпротивата като си и кратко. Икономката изобличи Гайл, задето бе спала с коменданта и бе продавала тялото си за храна. Специална комисия се занимаваше с оплакванията на хората и определяше дали става дума за военни престъпления или само за невярност към Франция. Повечето оплаквания бяха свързани с жени, които са имали връзка с немски офицери и войници, бяха живели с тях, родили децата им, но не бяха действали като шпиони. Те бяха предали най-вече себе си. полин гордо съобщи името на Гайл за списъка. Искаше да изобличат публично за извършеното от нея. Банда хулигани и възмутени местни жители извлякоха обвинените на улицата, биха ги, блъскаха ги, а после обръснаха главите им и ги принудиха да маршируват и с улиците, за да покажат срама си на целия град. Хората им крещяха обиди, замеряха ги с развалена храна, празни. Бутилки и буклуци. Кошмарно унижение. Намериха Гайл във вътрешния двор на замъка и я завлякоха на главната улица, където мъжете шамаросваха. А жените я удряха сметли. Когато всичко приключи, тя се върна в замъка цялата в синини, с обръсната глава и дълбока рана на ръката, причинена от щупена бутилка. Дрехите й кратко бяха изцапани с гнусно вонящи буклуци. Сърцето й кратко бе разбито от постъпката на съселените и кратко нямаше никаква справедливост, нито някой, който да защити. Хората от Ост се бяха върнали в Шамбони Марсилия където им предстоеше да се захванат с издирването на семействата на децата. Никой не се появи, за да обясни с какво се беше занимавала в продължение на две години. Никой не знаеше за картините, които криеше, за да върне флувара, а и тя бе обещала да не споделя с никого тайната си. В ръцете си държеше истинско национално богатство и не искаше да го изгуби. Налагаше и кратко се да изтърпи незаслужения срам и се прибрал дома съсипана и погносена. Дори американските войници бяха подвиквали презрително по нея. Никой не обичаше предателите. Когато се прибра, срещна Аполим в подножието на задното стълбище. Не искаше никой да я види, но бръсната и кратко глава казваше всичко. Погледна жената, която се беше грижила за нея като дете. Двете жени се вторачиха една в друга. Икономката заплюгал. Това бе последният удар от човек. Когато беше обичала. Гайл бавно се качи горе, а по бузите и кратко се стекоха сълзи. Все още живееше на тавана, за да е близо до майка си. Тя отказваше да се прибере в спалнята си, тъй като немците бяха живели там. Агата твърдеше, че никога вече не можела да спитам. Гайл не влезе да види майка си тази вечер, а изчака до следващата сутрин. А Полин тък му излизаше от стаята и кратко... След като и кратко бе занесла под носа. Икономката отново се втурачи в нея сумраза, омраза, сякаш всичко, което се случи предишната вечер, не бе достатъчно наказание. Агата веднага забеляза обръснатата глава и насиненото око на дъщеря си. Не знаеше какво означава това. Какво се случи? Ужасено извика тя. Защо ти причиниха това? Какво си направила? Как предаде страната си? С кого си сътрудничеше? Агата дори не можеше да си представи как дъщеря и кратко бе могла да извърши нещо толкова ужасно, след като баща и кратко бе загинал в съпротивата. Никого, мамо, тихо отговори момичето. Грешка е и мога да обясня. Не, не можеш, възмутено възрази майка и кратко. Те не допускат подобни грешки. Сигурно си спала с немците, докато аз тук боледувах. Не, не съм, отговори Гайл с достоинство. Никога не съм спала с никого. Още съм девствена. Това беше вярно. Не бе имала приятел, а немските войници бяха оставили на спокойствие, благодарение на заповедите на коменданта. Той самият също не беше извършил нищо нередно или непочтено. Не ти вярвам. Извръща майка и кратко. Посрами ни. Как ще погледнем хората в очите? Всички знаят коя си. Погледни се. Посочи тя обръснатата и кратко глава. Очите на Гайл се наляха със сълзи, които потекоха по бузите и кратко. Знаеше, че майка и кратко бе прекалено разстроена, за да чуе каквото и да е обяснение. Агата бе изпаднала в истерия и нямаше да повярва на думите и кратко. Гайл тихо излезе от стаята, щеше да се върне по-късно и слезе долу, за да говори с Полин в кухнята. Никога не съм извършила нищо нередно. Кълнати се, каза тя, но старата икономка запази леденото си изражение. Не ти вярвам. И никой друг няма да ти повярва. Продаде тялото си за храна. Да, много други жени го бяха правили, но не и Гайл. Ако го беше направила, Щеше да е заради майка и кратко. Но така или иначе, това не бе вярно. Спала си с врага. Никой тук няма да го забрави. Омърсена си завинаги. Посрами родителите си, семейството си и всички, които те познаваха. След депортирането на Ребека и убийството на баща и кратко, това бе най-отвратителният момент в живота на Гайл и тя знаеше, че никога няма да го забрави. Качи се на тавана при майка си, а тя и кратко обърна гръб и отказа да яде. През три седмици Агата пиеше само приспивателните си с няколко трухи хляб и чаша вода. Беше прекалено слаба, за да говори, но когато виждаше дъщеря си, а гледаше с мраза и срам. Гайл повика лекар, но той също не можа да принуди майка и кратко да се храни. След три седмици глад, здравословното и кратко състояние се влуши и се разболя от пневмония. Три дни по-късно, докато Гайл седеше до нея, Агата се обърна и погледна дъщеря си. Гайл никога не бе получила шанс да и кратко каже истината за картините и децата. Опита се да хване ръката на майка си, но тя отдръпна. Не искаше да има нищо общо със собствената си дъщеря. Смяташе Гайл за предателка, това бе най-лошото, за което можеше да се сети след пет. Години война и четири години немска окупация. Агата затвори очи и отново се унесе. Въздъхна, промълви името на мъжа си и издъхна. Всичко приключи. Никога не успя да се съвземе от смъртта на съпруга си. Войната бе прекален товар за нея. Гайл затвори очите и кратко и се разплака. А Полин влезе в стаята след минути. Ти оби майка си, ледено процеди тя. Не, я досано извика Гайл. Войната е уби. И всички нас. Теп, мен, баща ми, брат ми, сина ти, хиляди еврейски деца. Никой от нас не е същият, а аз не съм това, за което ме мислиш. Но всъщност няма значение ти какво мислиш. Аз знам коя съм. Тя излезе от стаята и след два дни погреба майка си. Каза на Аполин да не идва на погребението. Не искаше икономката да атормози в мъката и кратко. Беше на 19 години, но бе преживяла достатъчно. Можеш да си ходиш, каза тя на Аполин на сутринта след погребението. Старата икономка а е погледна шокирано. Работих тук цял живот, каза тя. Очите и кратко молеха за милост, каквато Гайл вече не изпитваше към нея. Трябваше да помисли за това. Преди да ме набедиш за колаборационистка, да ме замеряш с бок клуб и да му обвиняваш, че съм убила майка си. Но ти видяхте, ти влизаше в спалнята му, измънка старата жена. Да, влизах в спалнята му, но не правех онова, което си мислиш. А и без друго напускам къщата и не искам да си тук. Мисълта да остане в града, където я бяха развеждали и с улиците като предателка, бе повече, отколкото можеше да понесе. Къде ще отидеш? Не знам. Ще реша. А сега си събирай багажа и тръгвай. А Полин не спори с нея. Все още вярваше, че е постъпила правилно, като е обявила за предателка, но не беше помислила за последиците, нито че майката на Гайл ще умре, а тя ще затвори замъка и ще напусне селото. Но Гайл вече нямаше друг избор. Знаеше, че не може да остане тук. Не сега, след като я бяха набедили за изменник на родината. След обед Аполин напусна замъка с двата си куфара. Бе живяла тук 25 години. Знаеше, че никога вече няма да види Гайл и замъка. Заминаваше при сестра си в бордо. Гайл затвори вратата зад гърба и кратко, седна във всекидневната и заплака. Беше съвсем сама. Мина цял месец, докато косата и кратко порасна. Беше къса и повечето хора можеха да отгаднат защо, но тя я е поуправи с ножицата и се хареса. Все още бе много красиво момиче, дори След всичко, което и кратко се беше случило. Притежаваше издръжливостта на младостта. Прекара няколко часа в бараката, където опакова навитите картини с чист, бял, памучен плат и ги прибра в три куфара. Беше краят на октомври и започваше да застудява. Нямаше търпение да върне картините в Лувъра. Не искаше повече да носи отговорността за тези 49 безценни картини. Натъпка още два куфара с оскъдните си дрехи и плика с парите, оставен от баща и кратко, разполагаше с достатъчно за няколко седмици в Париж и нямаше представа какво щеше да прави после. Може би Аполин беше права и щеше да стане проститутка, каза си тя саркастично, но знаеше, че никога не би го направила. Трябваше да си намери работа, но не можеше да остане селото след този позор. Може би един ден щеше да се върне в замъка или да го продаде. Покри всички мебели и портрети с чершафи и заключи. Преди да тръгне, помоли един от фермерите да наглежда замъка. Когато затвори вратата след себе си, си помисли, че никога вече не иска да види това място. Взе влака за Париж, натовари петте си куфара, а когато пристигна на гарата, помоли един шофьор на такси да откара до Ефтин хотел в квартал Сен-Жермен-Депре. Обади се в лувъра от фойето на хотела, говори с човек от администрацията и помоли за среща с някой от уредниците. Не знаеш кого да търси и как точно да действа. После отида да хапне в близкото бистро. Хората се вторачиха в късата и кратко коса, а американските войници започнаха да и кратко подсвиркват и правят неприлични предложения. Всички бяха наясно, че в повечето случаи това означаваше лека жена, която би спала с всеки в униформа. Гайл се върна в хотела разплакана. Имаше среща в Лувара на следващия ден. Служителите там нямаха причина да мислят, че срещата бе важна и, както тя подозираше, когато пристигна в музея, бе отведена в миниатюрния кабинет на млада жена, вероятно секретарка. Гайл носаше трите куфара със себе си и искаше да се увери, че картините ще попаднат в правилните ръце. Как мога да ви помогна? Попита жената хладно, забелязала късата и кратко коса. Всички а забелязваха. Никоя жена във Франция сега не искаше да изглежда така. Дългата коса означаваше лоялност към Франция. Гайл не знаеше как да започне. Имам картини, които бяха изпратени на немски комендант, главния офицер в района близо до Лион, където живеех. Той и негов приятел се здобиха с тях от други офицери, които ги бяха откраднали. Комендантът ми ги даде преди оттеглянето на немската войска и ме помоли да ги върна в Лувара. И ето ме тук. Историята звучеше смахнато дори за самата нея, но беше чистата истина. Разбира се, отвърна секретарката презрително. Просто ги оставете при мен. Съжалявам, учтиво възрази Гайл, но не мисля, че мога да го направя. Те са изключително ценни. Бихте ли се обадила на някой друг? Младата жена се поколеба и я изгледа снисходително, но когато Гайл не помръдна, най-после вдигна телефона. Съобщи, че в кабинета и кратко има жена, която твърди че разполага с откраднати от немците картини и иска да ги върне. Последва дълга пауза. Тя няма да ги остави, освен ако някой не дойде да ги огледа, каза секретарката. Нова дълга пауза, после тя затвори и се вторачи в Гайл, която седеше нервно срещу нея. Надяваше се да не я обвинят, че е откраднала картините, но пък комендантът я бе. Инструктирал да посочи името и ранга му. Пет минути по стаята влезе жена с посивяла коса и изгледа Гайл. За какво става дума? И откъде взехте картините, които ни носите? Попита тя. Гайл повтори историята, този път с повече подробности. Нещо в колебливия и кратко и внимателен разказ убеди уредничката на музея, че момичето може би казваше истината. И по странни неща се бяха случвали по време на окупацията. Мога ли да ви ги покажа? Любезно попита Гайл. Жената кимна, личеше, че е заинтересована. Париж бе освободен преди 8 седмици, може пък историята да беше вярна. Гайл грижливо разопакува една от малките картини на Ренуар и я постави внимателно на бюрото. Повъзрастната жена се че в нея невярващо. Втората беше на Дега. Третата – Моне. Уредничката вдигна телефона и повика и някакъв друг човек. Той пристигна след няколко минути. Всичките 49 картини бяха там, точно както Гайл бе опитала да им обясни. Жената е изгледа очудено, а мъжът продължи да разглежда картините. Гайл разбра, че е експерт по фалшификати. Всичките са истински. Няма никакво съмнение, решително заяви той, а жената се обърна към Гайл. Знаете ли нещо за происхода им? Откъде са? Кой ги е притежавал? От кого са ги откраднали немците? Не, нямам представа, честно отговори Гаел. Знам само, че двама немски офицери искаха да предотвратят изпращането им в Германия. Техни колеги ги украли от музеи, може би от еврейски семейства. Комендантът ме помоли да ви ги донеса след края на войната. Даваше ми ги тайно, навити на руло и скрити в багети. Намерих им добро скривалище, а сега ви ги връщам, както обещах да направя. Гайл каза името на коменданта и обясни, че той и офицерите му били настанени в замъка им по време на окупацията. Той ваш приятел ли беше? Попита уредничката, търсещо обяснение за късата коса на Гайл, която никоя французойка не би носила по собствен избор. Не, беше просто командващият офицер на района ни. Много се изненадах, когато ме помоли да свърша тази работа, простичко отговори тя. Нямаше какво да крие. По възрастната жена се сети още нещо, тъй като бе настроена подозрително към младото момиче, донесло 49 изключителни картини в музея. Да не се опитвате да ни ги продадете? Попита тя. Може. Бипък ставаше дума за някакво мошенничество. Гайл е изгледа шокирана. Разбира се, че не. Връщам виги. Не знам, кои са били собствениците им, но той каза, че ще успеете да ги откриете. Не съм сигурна, колко бързо ще можем да го направим, но все някога ще се случи. Бихте ли ми казала и вашето име? Попита тя. Този път по-любезно. Оказа се невероятен късмет, че картините бяха истински. Момичето бе донесло в лувъра Шедьоври, спасени от немски офицер, който бе предотвратил изнасенето им от Франция. Това беше истинско чудо. Разбира се, отговори Гайл, като написа името си, това на хотела си и адреса на замъка. Не знам къде ще бъда. И двамата ми родителите починаха, брат ми също. Дойдох в Париж, за да си търся работа. Не знам колко дълго ще остана в хотела, но можете да ми пишете от дома, ако искате. Все някой ще ми препрати писмото. Би могла да помоли фермера да и кратко препраща пощата веднъж седмично, след като се установи някъде за постоянно. Не знам как да ви благодаря, каза жената и поклати глава. Това са изключително необичайни обстоятелства. Повечето неща са такива по време на война, тихо отвърна Гайл. Радвам се, че ги получихте обратно. Много благородно от страна на двамата офицери, а и от ваша, че ни ги върнахте. Жената си помисли, че момичето можеше да продаде картините с лекота и да си осигури доста охолен живот. Гайл кимна. Не можеше да си представи да постъпи по друг начин и да не изпълни обещанието си към коменданта. После жената се сети още нещо и написа име и адрес на малка картичка. Какво е това? Попита Гейл, когато и кратко подаде картичката. Може би работа, отговори тя и кратко се усмихна. Уредничката имаше деца на възрастта на Гейл, а горкото момиче изглеждаше толкова изгубено и младо. След като Гейл си тръгна, тя се обърна към секретарката зад бюрото. Следващия път... Когато някой се появи и ти каже, че носи 49 шедьовара в куфар, не се опитвай да се отървеш от него. Звънни ми веднага, нареди тя следен глас. Разбира се, нервно отговори секретарката. Но кой би могъл да си представи, че картините ще се окажат истински? Гайл се усмихваше доволно, когато си тръгна. Помисли си, че комендантът също щеше да е доволен. Всичко мина отлично. Картините бяха обратно в музея и тя се надяваше, че някой. От тях скоро щяха да бъдат при собствениците си. След Лувара Гаел отида на друг адрес, който сутринта бе получил от хотела. Беше офис на червения кръст. Мястото беше претъпкано с хора, всички се опитваха да открият роднините си с Европа. Наложи и кратко се да чака два часа, за да се види с някого, но заедно с картините... Това бе най-важната и кратко задача. Беше чекала две години и половина. Обясни на жената, с която се срещна, кого се опитва да открие. Дадей кратко имената на всички от семейство Фелдман, датата, на която бях изпратени в лагера за първи път и кога бяха депортирани в Германия или някъде другаде. Жената грижливо си водеше бележки. Тя изгледа гайл със съчувствие и заговори с нежен глас. Осъзнавате, че е възможно никой от семейство Фелдман да не е жив, нали? Много малко хора оцеляха в концлагерите. Ако сме късметли, можем да намерим един-двама от тях, но е възможно и да не се случи. През последните седмици един по един лагерите бяха затворени, като първия бе този в Амайданет, превзет от руснаците през юли. Историите за тези места бяха шокиращи, нечовешки и страшни. Снимките. Които Гайл бе виждала, особено тези с хора, които приличаха на скелети, я караха да плаче всеки път. Искам да узная какво е станало с тях, опорито настоя Гайл. Трябва да знам. Може Ребека да е била в един от току-що свободените лагери и да е прекалено слаба, за да се прибере от дома. Искам да отида при нея, ако е жива. Разбира се, мило отговори жената и я посъветва да се отбие отново след три седмици. Времето и кратко се стори дълго, но си струваше чакането, ако успееха да намерят приятелката и кратко. Може би тя бе една от оцелелите. Ребека беше млада и силна. Гайл отказваше да повярва, че е мъртва. Беше сигурна, че ако отделят достатъчно време, ще я намерят. После се върна в хотела. Денят беше изтощителен и натоварен. Беше гладна, но не искаше да седне в бистро. Където войниците отново да и кратко правят неприлични предложения, за това се върна стаята си, просна се на леглото и веднага заспа. Събуди се прегладняла на следващата сутрин и отиде в друго бистро, където нямаше войници. Носеше обикновена черна пола, черно сако, което бе на майка и кратко и твърде голямо за нея, и ниски обувки. Поръча си кафе с мляко и два кроасана, които се оказаха невероятно вкусни. Спомни си за картичката, която жената в Лувара и кратко беше дала. Помисли си, че може би става дума за работа като секретарка или в няколя художествена галерия и се надяваше да одобрят. Нямаше опит, никога не бе работила като секретарка или кълнерка, или каквото и да било друго, но трябваше да си намери работа скоро, преди парите и кратко да свършат. Извади картичката и я прочете отново. Името Написано от уредничката Белюсиен Лелунг. На и кратко говореше нищо. Адресът също и кратко бе непознат. Купи си карта на Париж, отида пеше до адреса и застана пред малка елегантна сграда, на която имаше дискретната белка Лелунг. След малко две добре облечени жени излязоха оттам. Гайл ги проследи с поглед, после натисна звънеца. Вратата и кратко отвори мъж в тъмен костюм който я изгледа изненадано и я попита дали има оговорена среща. Тя видя просторно помещение зад него, но още нямаше представа за каква работа ставаше дума. Вероятно това беше частен дом и тя се зачуди дали уредничката я бе изпратила да потърси работа като слугиня. Беше готова да приеме всякаква работа, стига да бе законна и почтена. «Тук съм за работа», каза тя, като се опита да бъде спокойна. Мъжът се усмихна и я отведе в малка дневна. Помоли да изчака за минута и изчезна. Стаята беше обзаведена с емпло, с бели мебели, тапицирани в сива коприна. По стените имаше рамкирани скици на вечерни тоалети, снимки от модни ревюта и на манекени от преди войната. Гал се зачуди дали не се намира в някакъв бутик, но мястото не приличаше на магазин. Мъжът се върна, придружен от висока и слаба руса жена. Тя имаше красиво лице, изглеждаше елегантна и строга в тесен черен костюм с пола над коляното. Платовете не достигаха по време на войната и модата се промени. Дрехите станаха по-къси и тесни, прилепнали по тялото, за да се използва по-малко плат. Жената носеше косата си прибрана на стегнато кокче и се стресна, когато видя късо подстриганата коса на Гайл. Прическата и кратко изглеждаше мумчешка, но пък страшно и кратко отиваше. Беше толкова красива, че можеше да носи косата си, както си иска. Мъжът излезе и остави Гайл с жената, която и кратко представи като госпожа Сесил. Блондинката продължи да разглежда Гайл внимателно. За работа ли сте дошла? Попита тя накрая, след като бе огледала всеки сантиметър от Гайл и старомодния и кратко костюм, който сигурно бе. Наследила от баба си. Като продавачка ли? Добави се сил. Това ще е чудесно, отговори Гайл, притеснена от зоркия поглед на русата жена, макар да нямаше представа какво щеше да продава. Транспортирането на еврейски деца за Ост бе помалко страшно за нея от погледа на жената в елегантния черен костюм. Гайл не знаеше нищо за модата, но разбираше, че жената е облечена стилно. Личеше си по уверения, изящен начин по който се държеше и наблюдаваше всяко движение на Гайл, сякащо имаше огромно значение. Гайл никога не бе обръщала внимание на дрехите, а майка и кратко бе ползвала местната шивачка и се обличаше съвсем обикновено. Госпожа Фелдман понякога пазаруваше в Париж и имаше много по-красиви дрехи от Агата, а и шивачка в Лион. Бихте ли се разходила и стаята? Попита жената. Гайл изпълни молбата и кратко, а жената наблюдаваше внимателно, после се намръщи. Отново, моля ви. А сега се изправете и погледнете напред. Гайл отново прекуси малката стая, а мадам Сесил кимна доволно. Сега беше по-добре, похвалия тя. Гайл изпадна в недоумение относно какво правеше тук, каква можеше да е работата и какво продаваха. Щяхте да се справите чудесно преди войната, загадъчно каза жената. Не организираме ревюта, откакто започна окупацията, но все още правим мустри, които момичетата носят, за да покажат на клиентите ни. Косата на Гаел не я притесняваше. Бяха изработвали дрехи за съпругите на немските офицери, както и за богатите си френски клиенти през последните 4 години. Бяха видели и безброй обръснати глави в Париж от август до сега. Елатесмен, каза тя, и Гайла последва по дълъг коридор. Мадам Сесил отключи една врата и влязоха стая, пълна с жени в бели престилки. Режеха платове на дълги маси, пробваха дрехи върху манекени, шиеха на ръка. Платовете все още не достигаха, но тук имаше повече от достатъчно, за да осигурят работа на доста жени. Това ли е магазинът? Попита Гайл с очи. Не, скъпа, усмихна се мадам Сесил на невинността и кратко, това е ателието. Работното помещение. Господин Лелонг изработва от кутюр. Гайл нямаше представа какво е от кутюр, но от устата на мадам Сесил прозвуча адски важно, а и готовите туалети, които видя, бяха великолепни. Люсиан Лелонг беше един от най-прочутите дизайнери в Париж. Засенчен само от Коко Шанел, чието тесни връзки с немското главно командване бяха позволили на бизнеса и кратко да процъфти по време на войната. Лелонг беше повъздържан, макар и той да бе обличал германките. Гайл все още се оглеждаше наоколо, когато слаб, млад мъж влезе в стаята и всички заработиха още по-усърдно. Мадам Сесил го представи на Гайл. Беше Кристиан Диор, изгряваща звезда като дизайнер в ателието на Лелонг. Наскоро бяха открили, че макар да бе обслужвал важни немски клиенти, той бе предавал до от тях информация на съпротивата по време на цялата окупация. Това го направи герой, за разлика от Коко Шанел, която не само бе обвинена в колаборационизъм, но и заподозряна като немска агентка, и бързо бе напуснала Франция и заминала за Швейцария след освобождението на Париж. Сестрата на Диор, Катрин, също участвала в съпротивата, бе заловена от гестапо и изпратена в концлагер. Брати кратко се надяваше скоро да освободят. Какво мислиш за нея? Попита го със сил тихо, докато Гайл си бъбреше шивачките, които бродираха вечерна рокля. Като каква? Разсеяно попита дизайнерът. Той работеше по мострите за пролетната им колекция и се тревожеше дали ще се здобие с достатъчно платове, за да изпълни желанията на клиентите. Диор се вгледа внимателно в Гайл. Хубаво момиче, отбеляза той. Същност, красиво. Исками се да имахме за ревютата ни преди войната. Но пък все още използваха манекенки, за да показват дрехите си на клиентите. А след края на окупацията, когато недостигат на платове приключи, Сесил бе сигурна, че отново ще започнат да правят пишни ревюта. Имаме ли нужда от нея? Попита той Сесил. Ще имаме. Но за момента не толкова, колкото тя се нуждае от нас. Пристигнала е от Лион. Загубила е цялото си семейство по време на войната. Майка, баща, брат, каза Сесил, която бе разпитала Гайл за семейството и кратко, дошла е в Париж, за да си търси работа. Много е млада. Само на 19 години. Можем да използваме да показвам устрите ни, замислено каза Диор. Красива е и притежава изящност. Може да я научиш как да върви и да демонстрира дрехите. Има естествена грация и елегантност, които ми харесват, добави той и отново огледа Гайл преценяващо. Тя може да е доброто ни попадение за деня. Вероятно се нуждае от помощ, усмихна се той, после забеляза косата на Гайл, колаборационистка. Разтревожено прошепна той. Тя твърди, че не е. Отговори Сесил, която я бе разпитала и за това. Не знам защо, но и кратко вярвам. Но някой в селото и кратко очевидно не и кратко вярвал, като си има пред косата и кратко. Иска ми се да вярвам, че казва истината, каза дизайнерът и Сесил Кимна. На мен също, съгласи се тя. Гайл излъчваше невинност, доброта и изящност, нетипични за годините и кратко, което вероятно се дължеше на войната. Защо не се захванеш с нея веднага? Двама нови клиенти ще дойдат тази седмица. Идвали са тук и преди, но никога не купиха нищо. Ново лице винаги прави дрехите повълнуващи. Сесил кимна и дьор напусна телието. След няколко минути елегантната блондинка отведе Гайл в кабинета си. Започваш утре, ако искаш, каза и кратко се усмихнато. Страхотна късметлийка си. Господин Диор те хареса, а това е най важното тук. Ще трябва да се научиш как да ходиш, да се движиш и да показваш дрехите. И никога да не говориш с клиентите, освен ако те не те заговорят, строго добави тя. Къде си отседнала? В хотел, но не мога да остана там много дълго. Трябва да си намеря квартира. Гайл изглеждаше притеснена но и много развълнувана от предстоящата работа. Струваше и кратко се, че мечтата и кратко се бе осъществила. Имаме апартамент за манекенките. Ще живееш с други четири момичета, но очакваме да се държите като. Дами и да сте мили една с друга. Мадам Сесил каза това стона на директорка на училище, каквато понякога се чувстваше, а Гал се вторачи в нея невярващо. Колко ще трябва да плащам? Попита тя разтревожено. Нищо. Безплатно е, стига да работиш за господин Диор. Гайл и кратко благодари с насълзени очи. Имаше работа и апартамент. Щеше да е моделна от котюр. Когато след няколко минути напусна сградата, прошепна на мъжа до вратата, че е получила работа, а той кратко се усмихна широко и я поздрави. Носеше се леко, сякаш летеше докато се връщаше към хотела. Когато стигна там, бързо звънна на уредничката флувара, за да й кратко благодари. Жената се зарадва да я чуе и да научи добрата новина. Вечерта, докато се събираше багажа в хотела, Гайл си помисли каква късметлика беше. Започваше нов живот. Единственото, което и кратко липсваше, бе, че няма на кого да разкаже за това. Нямаше приятели, нито семейство. Знаеше, че Ребека би се зарадвала за нея. Но хората, с които можеше да сподели радостта си сега, бяха само портиерът на Люсиан Лелонг и администратурката в хотела, която беше заета и не се интересуваше от нея. Е, важното беше, че има работа. Щеше да е модел на главния дизайнер на Лелонг, Кристиан Диор. Знаеше, че родителите и кратко биха се гордели с нея. Седем, Гайл стана призори през първия си работен ден при Люсиен Лелонг. Не знаеше какво да очаква и се притесняваше. Облече сива плисирана пола, която бе носила в училище, сив полувер и същите ниски обувки, както и черното сако на майка си. Никога не слагаше грим, а и още не можеше да направи нищо за косата си, която бе прекалено къса. Пристигна в работата с двата си куфара и ги остави в гримьорната на манекенките. Другите момичета още не бяха дошли и тя нямаше търпение да се запознае с тях. Мадам Сесил и кратко каза, че всички били свестни момичета, а после изпрати при фризорката. Искате я покъсали? Изненадано попита тя. Не. Само похубава, засмя се Сесил. Беше обяснила на фризьорката, какво искаше господин Дьор. Елегантна прическа, така че късата коса да изглежда нарочно подстригана, а не творба на възмутени селени. Гайл се почувства оплашена от модната фризюрка, но беше изненадан от ефекта, който жената постигна с няколко сръчни кръцвания тук и там. Косата и кратко вече бе моден, а не срамен белек. Гайл се върнава. Ателието след два часа. Другите манекенки вече бяха пристигнали и се вълнуваха от запознанството си с нея. Увериха я, че косата и кратко е страхотна и много им харесва. Момичетата бяха на възраст от 18 до 22 години, а Гайл имаше чувството, че се е върнала в училище, докато се смееха и шегуваха в гримьорната. Тази сутрин нямаше клиенти, за които да се обличат. Обядваха заедно в близкото бистро. Момичетата и Гайл се опознаха, а след обед, докато другите показваха дрехи на клиенти, се силно научи Гайл как да върви да се държи и да придава привлекателност на туалетите на господин Диор. След работа момичетата я заведоха в апартамента. Елоди, която беше от Марсилия, и кратко помогна да пренесе куфарите си. Сградата беше малка и елегантна, а в просторния апартамент имаше пет спални. Гайл се настани в най-малката, която все пак бе много по-голяма от таванската стайчка, където бе прекарала последните 4 години. Веднага, щом разопакова багажа си, англичанката Айви извади бутилка шампанско, за да отпразнуват случая. Тя беше изгубила родителите и малката си сестра в едно от бомбените нападения над Лондон, за което разказа на Гайл по време на обяда. Приличаха си и двете бяха съвсем сами на този свят. Приятелят на Айви, пилот, бил убит преди две години. Всички момичета бяха пострадали по време на войната и изпитваха искрена благодарност за работата си при Лелонг, Лонг, където демонстрираха туалетите на господин Диор. Всички го харесваха и говореха колко свестен човек е. А и работата бе добре платена. Айви предложи на Гайл да упражнява английския си с нея, за да може да говори с американските клиенти. Гайл бе учила езика в училище. Но не беше го упражнявала от няколко години и бе забравила много неща. Мари, най-възрастната от групата, която се държеше като майка на останалите, вечерта прегледа дрехите на Гайл и я посъветва какво да облича за работа. Казаха и кратко, че постепенно ще получи дрехи от фирмата, но до тогава трябваше да е колкото се може по стил на смалкото, с което разполагаше. Нямам много дрехи, нали? Засрамено попита Гайл. В нейните очи всички други момичета бяха страшно изискани. Тя беше с училищните си дрехи и няколко на майка и кратко, които не и кратко прилягаха добре. Не бе имала нови дрехи от началото на войната, още когато беше на. 14 години. И не се нуждаеше от специални дрехи от дома. Не се тревожи за това, каза Елуди. Можеш да вземеш назаем нещо от мен. Сяко от момичетата и кратко даде едно-две неща от гардероба си, и Гайл бе трогната от жести им. Не бе говорила с хора на нейната възраст, откакто Ребека бе депортирана. А и никога не беше познавала такива момичета. Животът с тях бе забавен. Всичко в Париж и кратко се струваше бляскаво. На следващата вечер е заведоха в любимото им бистро. Често излизаха заедно. С изключение на Мари, която имаше приятел и се надяваше да се сгоди веднага, щом съберат достатъчно пари. Приятелят и кратко бил студент по право преди войната и бе участвал съпротивата, а сега работеше като шофьор на такси в Париж. Господин Диор я бе видял в едно кафене, където работела като келнерка. Впечатлил се от красотата и кратко и я назначил на работа като манекенка. Всички момичета се бяха озовали тук случайно и се чувстваха страхотни късметлийки. Обичаха това, което правеха, но не възнамеряваха да останат манекенки за винаги. Елоди искаше да поступи в университет, Айви се надяваше някой ден да се върне в Англия, а Мария искаше да се омъжи и да има деца. Хуана, четвъртото момиче, беше бразилка и също искаше да се прибере от дома. Беше срамежлива и копнеше да стане медицинска сестра. Имаше голямо семейство, което силно и кратко липсваше. Гайл не знаеше какво точно искаше, освен да е далеч от селото си, от болката и загубите, които бе претърпяла там. Още не можеше да размишлява върху бъдещето, нито как или с кого ще бъде. Настоящето и работата и кратко в Париж за Кристиан Диор бяха повече от достатъчни, за да я направят щастлива. Не беше се забавлявала толкова от години. Нито се бе чувствала така добре приета и в безопасност, както с новите си са квартирантки. Беше луда по тях. Деляха си домакинските задължения, което бе съвсем справедливо. Тя се радваше да прави всичко, което можеше. Беше благословия да не ти се налага да живееш под един покрив с вражески войници. Разбира се, и с улиците имаше безброй мъже в униформи, французи и момчета от съюзническите сили, които флиртуваха с парижанките. Два дни покъсно и кратко направиха първите снимки и мадам Сесил и кратко показа как трябва да позира. Гримираха изкусно и облякоха в многобройни красиви туалети, които страхотно и кратко отиваха. Господин Диор се появи за малко, направи няколко забележки и напусна студиото. Фотографът, Еда Томпсън беше американец. Каза, че тък му се уволнил от армията. Беше доволен, че изкарал по-голямата част от времето във Вашингтон, където снимал висшите военачалници. Историите, които беше чувал за битките в Европа, го накараха да осъзнае какъв късметлия беше. Немците все още волюваха в някои райони. Хитлер се опитваше да окупира Италия, за да задържи съюзниците вън от нея, а французите се бореха да си върнат Страсбург. Животът в Париж бе по-добър, отколкото преди освобождението но войната още не бе приключила напълно. Чух, че е било доста страшно тук, каза Едена Гайл, докато тя позираше. Една от манекенките й кратко бе казала, че Еда е известен фотограф и всички момичета обичат да работят с него. В края на сеанса той сподели с Гайл, че му е доставило истинско удоволствие да снима. «Ще станеш прочут модел един ден», каза той искрено. «Би трябвало да поработиш и в Нью-Йорк». Так му пристигнах тук и ми харесва, отвърна тя с момичешки възторг и той се засмя. Английският ти кратко не беше много добър, но Айви и кратко помагаше да го съвършенства. Труден бизнес е, но ти започваш от върха. Гайл се замисли за думите му. Пристигна в Париж преди по малко от седмица, а вече бе манекенка за Кристиан Диор, живееше в красив апартамент и имаше четири нови приятелки. Тук целият и кратко живот се промени. Войната във Франция почти бе приключила. Париж бе отново свободен. А тя нямаше търпение да види какво и е кратко предстои. Помисли си, че си има много ангели-пазители. Мадам Сесил и Кристиан Диор бяха сред тях, а също и момичетата. Вечерта след снимките фотографът и две от манекенките, Айви и Елоди, заведоха Гайл в бара на Риц, за да пият. Елоди кратко обясни, че красивият хотел бил пълен с немски офицери по време на окупацията. Единственото цивилно лице, допуснато да живее там, била дизайнерката Коко Шанел, благодарение на връзките и кратко с главното командване. Тя затворила магазините си в началото на войната и познавала всички в Париж. Била яростна антисемитка и се сприятелила с Дьоринг, Химлер и Джобелс. На всичкото отгоре имала романтична връзка с немски офицер барон Ханс Дюнтер фон Динлаге, което и кратко осигурило достъп до немските светски и военни кръгове. Дори се опитала да установи пълен контрол над парфюми Шанел, притежавани от семейство Вертхаймер. Искала да им измъкне фирмата, като твърдяла, че са евреи и следователно съвсем законно са изоставили бизнеса си. Претендирала да получи пълни права върху него. Но през май 1940 година, месец преди окупацията, разбрала, че те са предпазили бизнеса си, като го прехвърлили на Феликс А. Коко е. Шанел не успяла да превземе бизнеса им, но станала една от най-богатите жени във Франция отдала си в компанията им. Тя вече бе избягала от Париж, когато Гайл пристигна, но хората все още говореха за тесните и кратко връзки с немците по време на окупацията. Заради работата си съпротивата Кристиан Диор бе пълна противоположност на нея и уважаван от всички. Момичетата и Гайл си бъбреха седа за Мадам Шанел в бара на Риц, когато Елуди забеляза красив американски офицер, който седна на маса близо до тях. Беше сам и не можеше да отмести очи от трите красиви жени. След няколко разменени усмивки Еда го покани да се присъедини към тях, с одобрението на момичетата, разбира се. Офицерът се представи като Били Джонс от Хъстън, Тексас, и за всеобщо очудване говореше много добър френски. Преди седмица бе освободен от военнопленнически лагер в Германия. Обясни на момичетата, че научил езика от френските затворници в лагера. А от пазачите научил немския. Сигурно нямате търпение да се приберете у дома. Каза Еда Томпсън със съчувствие, след като чу преживяванията на Тексасеца. Били бе организирал два опита за бягство от лагера, но бил заловен и прекарал две години там. Защо все още сте в Париж? Попита Еда. Джонс се засмя. Тук съм по специалната покана на генерал Айзенхлър. Той ни даде избор. Да се приберем от дома със следващия полет, или да приемем специална мисия в Париж за следващите две седмици и да правим каквото си поискаме, а те ще ни... Покрият пред близките у дома. Момичето ми се омъжи за друг след първите 6 месеца, които изкарах в лагера, за това реших, защо не, подяволите и приех поканата на генерала. Американецът се усмихна широко. Очевидно се забавляваше страхотно и се наслаждаваше на компанията на трите красиви манекенки. Трудно му беше да избере между Елуди и Гайл и флиртуваше из двете. Май ще трябва да благодаря на генерала лично за това. Каза той, когато Елодина пълни чашата му шампанско. Всички бяха в чудесно настроение и всяка вечер бе празник. Еди отлиташе обратно за Ню йорк на следващия ден, но Били имаше още една седмица в Париж и възнамеряваше да се възползва от нея. Оставиха го пред Риц, а той обеща да им се обади на другия ден. Гайлтък му се беше прибрала от работа, когато той звънна. Беше сама в апартамента. Другите имаха пробив ателието на господин Диор. Били не прозвуча разочарован, когато чу гласи кратко, покания на вечеря в Максим. Тя предложи да заведе и я луди, но той каза, че ще се види с нея някой друг път и иска да вечеря само с Гайл. Били мина да я вземе и я заведе на елегантна вечеря. Гайл се извини на луди, преди да излезе, но тя увери, че всичко е наред. Забавляваха се великолепно. След вечеря отидоха на танци. Американецът на няколко пъти се опита да я е целуне, но тя му обясни невинно, че много го харесва, но не иска да страда, когато той си тръгне. Едва ли някога щяха да се видят отново? В думите и кратко имаше логика, но той не желаеше да чува подобно нещо след двете години в лагера. Имаше две седмици в Париж за истинско забавление. Но Гайл не беше такова момиче. В такъв случай, може би просто ще трябва да ми дойдеш на гости в Тексас, предложи той, след като изпи по-голямата част от бутилката шампанско. Беше пил доста и по време на вечерята, но беше симпатичен, весел и приятен. Билия закара до дома и кратко в четири сутринта, след още една бутилка шампанско, танци и последен опит да целуне. Тя би го харесала за приятел, но се съмняваше, че пътищата им отново щеяха да се пресекат. Били щеше да се уволни от армията, след като се прибере от дома и не планираше да се върне в Европа. Не си търсеше булка, а просто развлечение в Париж за двете седмици, преди да отпътува. Беше си го заслужил. На следващата сутрин, по време на закуската, Гайл каза на Елуди, че тя би трябвало да излезе с него. И нямаш нищо против? Попита Елуди, изненадана. Ни най-малко, искрено отговори Гайл. Били звънна на Гайл следобет, но тя му каза, че вечерта е заета и връчи слушалката на Луди. Американецът заведе на вечеря и Алоди се прибра в шест сутринта с замаян вид. На закуска, когато видя замечтания и кратко поглед, Гайл се усмихна. Предположи, че били бе получило онова, което искаше. Незабравима нощ в париж с красиво момиче, което щеше да помни завинаги. Няколко седмици, след като започна работа при Лелонг, Лонг, Гайл бе научила почти всичко за занаята, как да върви, как да позира, как да се гримира. Фотографите предпочитаха да работят с нея, а фотоапаратите я обичаха. Беше мила, добродушна и забавна и изпълняваше нарежданията без супени и драми. Изпитваше невероятно удоволствие от работата си. Трудно и кратко бе да повярва, че само преди няколко месеца живота ти кратко беше изпълнен с лишения, опасности и мъка. И много риск заради еврейските деца. Сега само трябваше да изглежда красива, а това не беше трудно с прекрасните дрехи, фризори, гримьори, дори бижута. Повечето от другите момичета бяха живели в Париж по време на окупацията и бяха работили като манекенки известно време. Бяха впечатлени от бързината с която Гайл напредваше. Петте са квартирантки се разбираха отлично, като стари приятелки. Всички имаха безброй истории, но Гайл никога не говореше за своята. Подробностите за убийството на баща и кратко, участвал съпротивата, за смъртта на брат и кратко месец порано, за гонията на майка и кратко до края, за най-близката и кратко приятелка, депортирана задето бе еврейка, това бяха разкази, които не желаеше да споделя. Но слушаше внимателно думите на приятелките си. Те усещаха, че в живота и кратко е имало прекалено много болезнени моменти и не я притискаха. Много хора бяха понесли тежки загуби и не искаха дори да си спомнят за годините на войната. Гайл предпочиташе да говори за работата, за дрехите и клиентите, за снимките с писанията и красотата, която сътворяваше господин Диор. Беше вълнуващо да наблюдаваш появата на всеки нов туалет с марката Диор. През пролета, 6 месеца след като започне работа, Гайл бе една от най-популярните и търсени манекенки в Париж. Уредиха и кратко снимки за корицата на «Вок в Нью-Йорк през юни» и тя нямаше търпение да замине. Всеки ден за нея бе ново приключение. Когато германците се предадоха през май, Франция стана друга. Войната в Европа най-после свърши и за Гайл бъдещето изглеждаше бляскаво. На няколко пъти посети червения кръст, но винаги и кратко отговаряха, че нямат новини за нея. Един ден през май кратко се обадиха и я поканиха на среща. Най-после бяха открили семейство Фелдман, въпреки бюрократичния хаос в Германия. Жената на телефона и кратко каза, че иска да обсъди новината с нея лично. Гайл не знаеше дали това бе добър знак или не, но се надяваше да се открили Ребека. Може би приятелката и кратко се съвземаше в болница в Германия след освобождението си от концлагера. Един топъл следобед след работа, Гайл отиде в офиса на червения кръст. Носеше черен панталон и бяла копринена риза. Изглеждаше зашеметяващо и съвсем различно от момичето, което отиде там за първи път. Но когато се настани срещу служителката от Червения кръст, вече не беше модел на Диор, а най-добрата приятелка на Ребека. Вгледа се напрегнато в жената, с която говореше от месеци, и нетърпеливо зачака новини. Все още е много трудно да се здобием с информация в Германия. Поддържали безукорна документация, но накрая унищожили голяма част от нея. Говорим с всеки, който идва тук. Разпитваме за хората, които издирваме, някой може да са били в един и същи концлагер. А и оцелелите започнаха да се прибират от дома. Много от тях са прекалено болни или слаби, за да пътуват, и са в болници в Германия, което ги прави още по-трудни за откриване. Получихме доклад от Германия за семейство Фелдман преди месец, който бе потвърден от двама оцелели от същия лагер. Смятаме, че вече знаем цялата история, но искам да ви предупредя, че новините не са добри. Гайл се страхуваше от това цели три години, още откакто Фелдманови бяха депортирани от лагера. В Шамбаран. Къде са ги изпратили? Попита тя тихо. От Шамбаран били откарани в лагера Фарандон, в а оттам цялото семейство било изпратено в Аушвиц, мрачно отговори жената. Аушвиц бе име, от което Гайл се ужасяваше. Беше чула достатъчно истории след закриването на концлагерите и бе видяла кошмарни снимки и филмови репортажи. Всичко изглеждаше толкова страшно, че веднъж дори излезе от киносалона по време на прегледа. Освободените затворници приличаха на ходещи трупове. Просто стояха и плачеха, неспособни да повярват, че най-после са свободни. Повечето бяха прекалено слаби, за да вървят, и се налагаше да ги изнасят оттам. В доклада бяха отбелязани всички членове на семейство Фелдман. Били вписани в същия ден. Пристигнали заедно с влак. Господин Фелдман и двете момчета били осъдени на тежък труд в концлагера. Госпожа Фелдман и двете и кратко дъщери били в женския лагер. Лотия починала месец след като пристигнали там, не знаем как. Очите на Гайл се изпълниха със сълзи, но внимателно поглъщаше всяка дума. Беше очаквала новините дълго време и искаше да знае всичко, независимо колко ужасно беше то. Госпожа Фелдман и Ребека били убити през октомври 1942 година, тихо продължи служителката от червения кръст. По израза на немците, били изтребени. Много от жените били изпращани в газовите камери, за да направят място за новопристигналите. А господин Фелдман и момчетата загинали през януари 1943. Думите и кратко се стовариха върху Гайл като рушаща се сграда. Сега знаеше със сигурност. Приятелката и кратко никога нямаше да се върне. През цялото време беше се молила Ребека да оцелее и да се срещнат отново, но цялото семейство бе загинало в Аушвиц. Гайл мразеше немците с цялото си същество за онова което бяха извършили. Дори децата, които бе отвела в безопасност, не можеха да компенсират това. Хората, които обичаше, бяха зверски убити. Съжалявам. Надявах се да ви съобщя по добри новини. Безброй хора бяха убити там и много малко оцеляха. Немците се бяха опитали да унищожат цял един народ. Гайл излезе за Маяна навън, без да обръща внимание на яркото слънце. Не спираше да мисли за Ребека, за последния път, когато я беше видяла, за годините, които бяха споделили, и ужасното чувство, когато видя празния лагер последния път, когато отиде. Там. Страхуваше се за семейство Фелдман, но бе поддържала надеждата си жива. Вече нямаше на какво да се надява. Ребека бе умряла на 17 години. Малко преди 18-тия си рожден ден. Време на бомбардировката. Гайл Кимна с разбиране. Англичаните бяха изпратили влакове в Германия, Полша, Унгария, Австрия и Чехословакия, за да изведат децата от там точно преди войната. Повечето от тях бяха загубили всичките си роднини. Родителите ти са поступили чудесно. Трудно е да сравниш това с живота ни сега, нали? Толкова е различен. Понякога Гайл изпитваше чувство за вина заради красивите си дрехи и интересния си живот. И често се чудеше дали ги заслужаваше, когато толкова много хора, като Ребека, бяха загинали, а други все още страдаха от последиците на войната в Европа. Свършено е, простичко каза Айви. Трябва да продължим живота си. Не можем да ги върнем. Гайл последва приятелката си във всекидневната. Всяко от тях носеше рани от войната, макар да не говореха за тях. Но Гайл знаеше, че никога няма да забравят. Трябваше да помнят ужасите завинаги, за да не се случат отново. Гайл не спираше да мисли за Ребека. Легна си рано и отново си спомни думите на Аеви. Страданията им нямаше да променят нещата. Трябваше да продължат живота си заради загиналите, заради себе си, дори заради онези, които не познаваха. Сега можеха само да помнят колко ги обичаха и да позволят на раните да заздравеят с времето. Гайл знаеше, че щеше да и кратко е нужно доста време, а спомените и кратко щяха да с нея завинаги. Никога нямаше да забрави приятелите си. Заспа с пърченцето панделка в ръка и сънува Ребека. Тя се смееше весело, а до нея стояха лути... Родителите и кратко и братята и кратко, Гайл се надяваше, че сега са на едно по-добро място и почиват в мир. Щеше да ги помни завинаги. Ребека винаги щеше да остане най-добрата и кратко приятелка. Осем пътуването до Нью-Йорк за снимките на «Вог през юни» беше зашеметяващо. Помощничката на мадам Сесил замина с Гайл, за да й кратко помага, ай да се увери, че с момичето всичко е наред. Някои от манекенките правеха глупости, когато получиха такава възможност като пътешествието до Нью-Йорк, но Гайл беше изключително благоразумна, отначало дори доста смутена и объркана. Взеха полет на Панам от Париж, първа класа. Стюардесите бяха в елегантни сини униформи и приличаха на манекенки. Грижаха се прекрасно за пътниците и щедро наливаха шампанско. Пътуването продължи 14 часа. Кацнаха на летище, Лагуардия и отседнаха в хотел. Олдорфа стория на Парк Авеню. Ирвинг Пен, един от любимите фотографи на Вок, бе наед за снимките. Главната редакторка, една Олман Чейс, беше в студиото и през повечето време ги наблюдаваше. Тя бе изключително доволна и лично звънна на Кристиан Диор, за да му каже, че Гайл има прекрасно лице, свежа невинност и проницателен поглед. Невероятна комбинация от красота и изящност, а дрехите й кратко стояха великолепно, благодарение на перфектното и кратко тяло и късата сексапилна руса коса. Момичето следваше указанията с лекота, а снимките се получиха точно такива, каквито очакваха. Сътрудниците на Е.ВО я водеха всеки ден на вечеря, по приеми, запознаваха с прочути хора и други манекенки. След кошмарните военни години Гайл имаше чувството че е попаднала в рая. Получи много предложения от различни агенции за модели, които искаха да представляват, а редакторите от «Вокал» коръжаваха да приеме да работи в Нью-Йорк. Бизнесът в американския град вървеше с други темпове, страната не бе пострадала като Европа, която бе съсипана и бедна. Но Гайл искаше да се върне в Париж, бе луелна към Лелонг и Кристиан Диор, когато безкрайно уважаваше. Секретарката на мадам Сесил бе впечатлена от безокорното и кратко поведение. Добрите маниери, достоинството и отличното и кратко възпитание и кратко служиха добре и я правеха идеален партньор за съвместна работа. Всички бяха възхитени от нея. Една вечер две от по-младите редакторки в Вога заведоха на частен купон в клуб Сетурк. Те често получаваха покани в които ги моляха да заведат манекенки на бляскавите светски събития. Приемът в Сетурк беше в чест на премиерата на филм на Рита Хиуарт. Хъмфри Богарт също щеше да присъства. Гайл беше във възторг от предложението. Носеше на рокля от бял сатен, почти без гръб, но с висока яка и каскада от перли, избрани лично от господин Диор. Богард беше с красивата Лорън Бякул, за която се бе оженял само преди две седмици. Медиите ги определяха като двойка от приказка. Присъстваха много важни хора. А господин Диур харесваше идеята Гайл да бъде забелязана на международната сцена. Мадам Сесил предварително одобряваше всяко място, което Гайл посещаваше. Предстоеше да се появи на корицата на ВОК през септември и искаха до тогава да звезда. Това можеше да им... Осигури чудесна реклама и внимание от страна на медиите за ателието на Лелонг и Кристиан Диор. Гайл бе вече част от маркетинга им, както и останалите известни манекенки преди нея, но в нея имаше нещо специално. Притежаваше дълбочина и изключително лице. А гримът, прическата, красивите дрехи допълнително го подчертаваха. Войната в Тихия океан почти бе приключила и всички в Нью-Йорк бяха в превъзходно настроение. Гайл и двете редакторки пристигнаха в клуба заедно с помощничката на мадам Сесил, а пресата полудя, когато видя френската красавица. Направиха и кратко безброй снимки, интересуваха се коя е новата зашеметяваща хубавица. На партито се появи и един от най-прочутите аргени в Ню йорк Робърт Бартлет. Изглеждаше много елегантен, във фрак и бяла папионка. Беше важен инвестиционен банкер и не бе тайна, че е страшно богат. Най-красивите жени в града редовно се появяваха под ръка с него. Тази вечер обаче беше сам. Той незабавно забеляза Гайл, проправи си път сред тълпата и срещна погледа и кратко, докато чакаше пресата да сложи край на суматохата около нея. Една от редакторките каза на Гайл Кой е, още преди да заговори. Добре дошла в Нью-Йорк. Усмихни и кратко се той широко и кратко подаде чаша шампанско. Тък му бе научил, че тя е нова манекенка от Париж. Бартлет поздрави любезно редакторките от Evoque. Моделите бяха любимото му занимание. Смятаха го за гени на Олл-стрит, а красивите жени бяха негово хоби, както и колекционирането на модерно изкуство. Притежаваше една от най-значимите колекции в Съединените щати. Гайл му благодари учтиво за шампанското, а той се опита да завърже разговор на Френски. Каза и кратко, че бил в Париж преди няколко седмици и съжалява, че не са се запознали тогава. Достави ли ви удоволствие да работите с Кристиан Диор? Попита той. Очите и кратко заблестяха, когато чу въпроса. Бертлет си помисли, че у нея има нещо трогателно, което кара хората да искат да защитят. Тя му отговори на английски, че обича работата си, а господин Диор е много мил човек. Благодарение на Айви, Гайл вече се справяше с английския много добре, а акцентът и кратко звучеше много секси. Той знаеше, че кулите скоро щяха да се хвърлят след нея. Хора, които искаха да експлуатират по безброй начини, макар че ателието на Люсиен Лелонг се ползваше с добра репутация. Те са тук, за да ви предпазват от мъже като мен. Погледна той към жените, които я придружаваха, а Гайл се засмя. Бартлет притежаваше безокорни маниери на истински джентълмен. Не ми се виждате опасен, отвърна тя с детска усмивка. Това само показва колко сте невинна. От Париж ли сте? Не. От малък град близо до Лион. Ясно. Внимавайте в големия град, независимо дали става дума за Париж или ню йорк къде бяхте по време на войната? Попита той с интерес. Одума с родителите ми. Не му каза, че вече нямаше семейство и бе съвсем сама в света. Нещата още не са се нормализирали съвсем, отбеляза той. Но ми се струва, че страната ви започва да се съвзема. Окупацията бе приключила преди 10 месеца и постепенно всичко идваше на мястото си, въпреки преживяното. Бертлет знаеше, че Париж бе жив и интересен град дори по време на окупацията и германците се бяха възползвали добре от това красиво място. Живеехме тежко по време на войната, почти нямахме храна, а и немците бяха брутални. Тя се поколеба за миг, после добави, обиха баща ми, защото участваше в съпротивата. А вие участвахте ли? Прямо попита Бертлет, но тя не отговори на въпроса му. Темата бе прекалено сериозна и. Тя не искаше да я захваща. А и какво можеше да му каже? Да сподели, че бе транспортирала еврейски деца към тайните квартири? Или че бе спасила от краднатите от нацистите картини с помощта на коменданта, настанен в дома и кратко? Истината бе прекалено лична, за да обсъжда с непознат. Беше сложно за обяснение и прекалено болезнено, както повечето преживявания по време на войната. Не беше споменавала за това дори на момичетата, с които живееше, макар те да бяха чули слуха, че е била обвинена за колаборационистка. Гаел не се опита да се оправдава. Повечето истински изменници без друго отричаха енергично, с изключение на Коко Шанел, която очевидно не се интересуваше какво говорят за нея. Беше независима жена и не обръщаше внимание на мнението на хората, но Гайл не беше като нея. Не желаеше да обяснява миналото си на Робърт Бартлет. Той разбра и смени темата. Колко дълго планирате да останете в Нью Йорк? Попита той. Заминавам след два дни, отговори тя. Толкова скоро. Разочаровано и сумтя Бартлет. Бих искал да ви покажа града и някои от любимите ми нощни клубове. Гайл предположи, че той е в края на 40-те, но беше красавец и изглеждаше страхотно. Танцуваха на препълнения дансинг, а след това редакторките настояха да си тръгнат. Гайл не видя Байартлет сред множеството в залата и не успя да се сбогува с него. Той я потърси по-късно, но не успя да я намери. На следващия ден Гайл получи в хотела три дозини червени рози. На картичката пишеше: докато се срещнем отново. Робърт Бартлет. Гайл бе впечатлена. Никога преди никой ни кратко бе изпращал цветя. Той плейбой ли е? Попита тя една от редакторките на Вокследобед. Не беше съвсем сигурна какво означаваше това, а младата жена се засмя. Да, такъв е. А какво точно означава това? Напрегнато я погледна Гейл. Означава, че излиза с много красиви жени. Актриси, манекенки, светски дами. Разведен е и е смятан за страхотна партия. Преуспял мъж. Не мисля, че скоро ще се ожени отново. Забавлява се прекалено много. Навремето Бартлет бе женен за прочута дебютантка от известно семейство. Тя бе на половината на възрастта му, бракът им продължи няколко години и наскоро се разведоха в Рино. Вестниците бяха пълни с истории за тях. Бившата му съпруга получи огромно състояние от... Него, както и елегантната им къща в Нью-Йорк, и вече безгодена за друг. Трябва да внимаваш с мъже като него, Гайл предупреди я редакторката. Милионерът притежаваше безокорни маниери. Жените го харесваха, а той се отнасяше с тях като джентлмен и бе изключително щедър. За младо провинциално момиче като нея Робърт Бертлет определено не беше подходящ и Гайл го знаеше. А и бе достатъчно възрастен, за да и кратко е баща. Не беше имала приятел, само няколко леки флирта в училище, а след началото на войната въобще не мислеше за любов. Внимателно избягваше немските войници. За разлика от местните момчета. Ай беше едва на 20 години. Разполагаше с време и до сега не се нуждаеше от мъж. Имаше много работа, макар че успешната и кратко кариера като модел можеше да промени това. Всички бяха виждали момичета като нея, които внезапно се превръщаха във фокус за всеки актьор и плейбой по света. Но Гайл още бе невинна и кратко личеше. Робърт Бартлет също го бе забелязал. Намираше го за интересно. Вечерта, преди да отпътува, той кратко се обади в хотела, докато си събираше багажа. Покания да пие над бара, но тя му отказа. Неподатливостта и кратко също бе нещо ново за него. Обикновено жените бяха тези, които го преследваха. Той кратко пожела приятно пътуване и обеща да и кратко звънне следващия път, когато посети Париж. Тя предположи, че това няма да скоро. През Юли Гайл бе заета с новата колекция на Диор и с няколкото снимачни сенса, които мадам Сесили кратко бе уредила по инструкции на господин Диор. Работеше толкова много, че едва се виждаше с аквартирантките си. През август ателието затвори за един месец и всички отидоха на почивка. Гайл остана сама в апартамента. Нямаше планове и не желаеше да се прибира от дома. От пътуването и кратко оттам бе прекалено потискащо и унизително, и не искаше да се връща в замъка. Смяташе някой ден да го продаде, но за сега не се нуждаеше от пари. Войната свърши през август, с бурни празненства по целия свят. Гайл се наслаждаваше на тихия и спокоен месец в града, когато всички бяха заминали някъде. Разхождаше се из Болонския лес и градините на тюйлери. Посети Версай където не беше ходила преди Живерни и Емалмезон, дома на императрица Жозефин. Беше в ролята на туристка и това страшно и кратко допадаше. В края на месеца момичетата се прибраха и всички се заеха с. Работа Корицата на Евок се превърна в сензация и Гайл стана изключително търсена. Найкратко оставаше време да си поеме дъх. Навърши 21 през ноември и на другия ден и кратко съобщиха, че отново заминава за ню йорк и нови снимки за «Воксър Пен, млад фотограф на име Ричард Тейдън, щеше да снима за корицата на Харпърс Базар». Тя се замисли дали да пише на Робърт Бартлет, за да му съобщи, че заминава за Ню йорк но реши да не го прави. Струваше и кратко се прекалено нескромно, а и вероятно щеше да е достатъчно заета, за да се видят. За своя изненада го срещна още първата вече в града, на прием в Далмоникус. Беше голям благотворителен бал, където от ВОК искаха тя да присъства. Носеше великолепна бледорозова рокля от кутюр, изработена от Диор. Видя Робърт Бартлет в компанията на Ингрид Бергман, която предизвикваше страхотна сензация. Той успя да дойде и да поздрави Гайл, а по-късно и танцува с нея. Докато танцуваха, госпожица Бергман си тръгна с друг, но това не разочарова Бертлет. Ние сме само приятели и тя ме помоли да доведа тук тази вечер. Той бе изкарал бурна връзка с млада дама от Хайлайфа предишното лято, но Ингрид Бергман, макар и красива, не беше по неговия вкус, той се интересуваше много повече от Гайл. Неочаквано Гайл срещна на партито Били Джонс, военопленника, с когото се бе запознала в Париж преди завръщането му дома. Придружаваше го хубаво от тексаско момиче. Кази и кратко, че сгоден и обеща да и кратко се обади, когато посети Париж. На следващия ден Робърт отново и кратко изпрати цветя. Този път текстът в картичката гласеше, страшно се радвам, че си пак в града. Робърт покъсно и кратко се обади да покани на вечеря в две Тя се поколеба, но прие, а от Ейвок нямаха нищо против. За нея бе добра реклама да я видят из града с известния ерген. Прекараха чудесна вечер, отидоха на танци и към три сутринта той я върна в хотела с лимузината си. На другия ден нямаше ангажименти и можеше да поспи. Робърта покани отново на следващата вечер, най-кратко снимки за Харпърс базар, които обикновено продължаваха до късно и кратко се наложи да му откаже. Гайл остана в Нью-Йорк една седмица и успяха да обядват заедно преди заминаването и кратко. Бертлет заговори за брака си и разочарованието си от него. Гайл бе впечатлена от това, че той обвиняваше. Себе си не помалко от бившата си съпруга. Сподели, че тя била разглезена млада жена и очаквала от него стил на живот, който бил прекален. Той пък искал семейен живот, от какъвто тя не се интересувала, Предпочитала купоните всяка вечер. Но пък, щом исках семейен живот, просто трябваше да се оженя за друга, призна грешката си той. Знаех каква е, още преди да се оженим. Достатъчно стар съм, за да съм наясно с нещата, а очаквах тя да се промени. Той замълча за минута, после продължи, притиснаха да роди бебе, което не искаше. Не беше готова за деца, а бебето бе родено с тежко сърдечно увреждане. Почина след три месеца. Мислех, че бившата ми съпруга е виновна за това, тъй като не спазваше никакъв режим, когато беше бременна. Вероятно не е вярно, но тогава така мислех. Беше трагедия и за двама ни и никога не се съвзехме. Разделихме се шест месеца по-късно, а тя отиде в Рино за развода. Съжалявам, че изтормозих с бебе, което само аз исках. Тя копнееше за бляскав живот, а аз. За деца. Гайл бе трогната, че Робърт споделяше най-съкровените си тайни с нея. «Ужасно е да го призная», добави той, но съжалявам за бебето повече, отколкото за нея. «Беше красиво малко момиченце», каза Робърт и докосна ръката й кратко. «Ще имаш други деца някой ден», опита се да го успокои тя. Просто не е било описано. «Може и така да е, бившата ми съпруга вече е сгодена за друг». Той е по-възрастен от мен и има деца на нейната възраст. Не мисля, че иска други, а тя не би опитала отново да роди. Преживя тежка травма. После той смени темата и я разпита за плановете и кратко, когато се прибере в Париж. Тя вече имаше ангажименти за снимки и пътуване до Лондон за корицата на английския ВОК. Гайл се радваше на кариерата си. И защо не? Беше млада. Красива и се забавляваше след тежките години на войната. Той искрено съжаляваше, когато се сбогуваха, а тя се почувства по-близка с него отпреди. Обеща и кратко скоро да дойде в Париж. Гайл го чувстваше като добър приятел. Говореха си дълго за изкуство. Робърт бе пътувал из цяла Франция и познаваше добре страната и кратко. Тя все още не бе споделила с него преживяванията си през войната, смяташе, че са прекалено лични. Но се наслаждаваше на компанията му, а и той очевидно обичаше да прекарва време с нея. Вечерта преди заминаването и кратко, той и кратко изпрати. Красива вечерна чантичка от «Картие». Беше от черен сатен с рамка от злато и слонова кост и малка диамантена закопчалка. Впечатляващ подарък. Влюби се в чантичката и веднага показа на съквартирантките си, когато се прибра в Париж. Разказа им подробно за Ню йорк Завиждаха и кратко за невероятните възможности, които получаваше, но Гайл бе толкова мила и добра, че всички обичаха. Една от момичетата, Хуана, се бе върнала в Бразилия, а новото попълнение бе сладка италианка от Милано, която всички харесваха. Атмосферата в апартамента напомняше за ученически пансион. Петте момичета бяха млади и щастливи заедно. Джована, новата италянка, им разказа за ужасите на войната, които прозвучаха по страшни от преживяното във Франция. И двамата и кратко братя бяха убити. Разплака се, когато им разказа за тях, а момичетата прегърнаха и успокоиха. Две седмици преди коледа Робърт Баятлет се обади на гайла от хотел. Риц. Беше в Париж на път за Лондон. Вечеряха в Еле Прекаталан, един от най-добрите ресторанти в Париж, в Баулонския лес. Животът и кратко тук не бе така динамичен, както престоя в Нью-Йорк. Най-кратко престоляха много ангажименти и тя се наслади на две тихи вечери с него и приятна разходка по край сена в събота след обед. Бертлета заведена вечеря в Еле Волтер, малко елегантно бистро. Едно от любимите му места в Париж. Беше великолепно, макар, че почти не опита храната. Господин Диор не искаше манекенките да надебеляват и държеше на безопречните им фигури. За Гайл това не беше проблем. По време на войната бе свикнала да преживява със съвсем малко храна. Какво ще правиш по коледа? Попита я той небрежно след вечеря. Гайл се загледа през прозореца. После реши да му каже истината. Нищо. Ще остана тук. Цялото ми семейство си отида през войната. Някой от момичетата ще се приберат у дома, но аз обичам да съм сама в апартамента, когато в Париж е тихо. Остава ми време за четене и скитане по музеите. Никога не разполагам с време за това, когато работя. Бертлет се изненада, когато разбра, че Гайл няма никакви роднини. Никога преди не го беше споменавала. Той също нямаше с кого да прекара коледа. Родителите му бяха починали преди няколко години, а той бе единствено дете. Робърт се поколеба за миг, преди да и кратко зададе въпрос, който можеше да и кратко се стори. Прекалено нагъл. Би ли искала да дойдеш в Сен Муриц с мен? Предпазливо попита той. В отделни стаи, разбира се, бързо добави той. Винаги се отнасяше много почтително с нея и уважаваше консервативните и кратко възгледи. В нея нямаше нищо предизвикателно, независимо колко бе красива. Обещавам да се държа прилично, добави той, а тя се засмя и каза, че ще си помисли, макар да не се чувстваше удобно да замине с него. Робърт бе известен женкър, но сега настояваше, че е различно. Искаше да прекара коледа с нея и обичаше Сен Мориц от дете. Гайл реши да обсъди проблема с момичетата. Всичките смятаха, че трябва да замине, но тя не беше сигурна. Не знаеше и дали господин Диор щеше да одобри това. Робърт много и кратко харесваше, но никога преди не бе ходила никъде с мъж, а това и кратко се струваше сериозна стъпка. Но му вярваше, че ще се държи като джентълмен. Той я е покани отново, когато и кратко звънна да се сбогуват, преди да замине за Лондон. Звучеше толкова мило искрено, че Гайл спонтанно прие поканата. Но след като затвори телефона, тя се паникьоса. Робърт щеше да остане в Лондон една седмица. Каза и кратко, че ще се видят в Париж на 23 декември, за да отлетят заедно за Женева. Гайл се колеба цяла седмица. В един момент решаваше да му се обади и да откаже, следващия се вълнуваше и искаше да замине. Обичаше да е с него, но не искаше да рискува. Харесваше и кратко идеята за пътуването, но се страхуваше. Бартлет се върна в уречения ден в Париж и я взе от апартамента. Въпреки колебанията, Гайл бе събрала багажа си и бе готова, когато той се появи с Ролс Ройс шофьор, който ги откара до летището за краткия им полет до Женева. Робърт забеляза нервността и кратко и бе много нежен и мил с нея. С позволението на господин Диор Гайл бе взела на заемка со саморено пълто от новата му колекция. Друг Ролс Ройс шофьор ги чакаше в Женева, за да ги откара до Сен Мориц, където Бертлет бе резервирал два апартамента в хотел Палас. Гайл се почувства като пепеляшка, когато видя стаята си. Робърт беше поръчал да напълнят с бели рози орхидеи, а в сребърен съд си студяваше бутилка шампанско, което той отвори веднага след пристигането им. Бертлет беше помислил за всичко. Вечеряха в основния ресторант. Робърт познаваше повечето от гостите на хотела, които идваха да го поздравят на масата, и разбира се, да видят кой го придружава. Често ли идваш тук? Попита тя притеснено, продължаваше да се чувства неудобно от това пътуване. Беше сигурна, че ако родителите й кратко бяха живи, щяха да са шокирани. Но пък той бе съвсем почтителен и тя се чувстваше в безопасност с него. А и животът и кратко сега бе толкова различен от времето, когато родителите и кратко бяха живи. Тогава тя беше дете в един затворен свят, а сега водеше бляскав живот. Беше добро момиче и Робърт също го знаеше. Той е целуна на леко по устните, когато изпрати е до стаята и кратко, и си тръгна в мига, когато тя отвори вратата. Не искаше да я притиска да прави нещо, за което не беше готова. Беше и кратко уредил урок пуски на другия ден, който тя очакваше с нетърпение. Обичаше компанията на Робърт и го чувстваше все по-близък. Той самият беше добър и опитен скьор. Имаше среща с приятели, за да карат заедно, но не остави Гайл сама, докато не се увери, че инструкторът и кратко беше достатъчно добър. Отнасяше се с нея като грижлив баща и я глезеше, когато можеше. Тя пък му беше купила кашмирен шал от Ерме, за който даде едноседмичната си заплата. Искаше да му благодари с нещо за щедрото пътуване. Гайл хареса урока по ски. Робърт обядва с нея, а после се върна на пистата. Тя реши да се разходи с града и да разгледа магазините. Имаше елегантни бутици и красиви бижутърски магазини, а хората в елитния курорт бяха страшно шикозни, вечер носеха. Смокинги и официални рокли Тя беше взела назаем няколко вечерни рокли от ателието, но не притежаваше собствени бижута. Майка и кратко никога не беше носила скъпи неща, защото не бяха подходящи за провинциалния им живот. Гайл си спомни че госпожа Фелдман имаше красив диамантен пръстен и на гривна, подарени от съпруга и кратко, но грачето им беше малко и никой не носеше нищо блескаво, дори да притежаваше много пари като семейство Фелдман. По местните стандарти той беше богат човек, но цялото му състояние бе изчезнало. Също както с останалите еврейски семейства, които бяха депортирани, банковите им сметки и цялото им имущество бяха конфискувани. Гайл бе чувала много подобни истории. Вечеряха в елегантен ресторант, а после Робърта заведе обратно в хотела и си размениха коледните подаръци. Той хареса шела и веднага го сложи върху смокинга си. Подаде и кратко дълга тясна котийка от картия с красива диамантена гривна. Гайл се изненада. Гривната беше изящна, подходяща за младо момиче и отиваше на красивите и кратко дрехи. Тя погледна Робърт притеснено. Подаръкът беше прекалено скъп, при това от мъж, когато едва познаваше. Диамантените гривни не влизаха в плана. Беше и кратко неудобно да я задържи. Това бе подарък, който мъж прави на съпругата или любовницата си, а тя не беше нито едно от двете. Робърт не мога да я приема. Това е прекалено голям подарък, възрази тя, но той настоя. Каза и кратко, че е просто коледен подарък, който бе поръчал да изработят за нея. Искаше да и кратко подари нещо деликатно и красиво, като самата нея. А и беше свикнал жените да очакват скъпи подаръци от него. Дори не му бе хрумнало, че тя може да се притесни. «Искам да приемеш подаръка», каза той и я е целуна по бузата. «От дядо коледа е. А той страшно ще се натъжи, ако не го приемеш». Също и аз, усмихна се Робърт. Беше сигурен, че Гайл не бе от жените златотърсачки. Точно обратното. Не очакваше нищо от него и дори му се наложи да я моли, за да приеме подаръка. Стана и кратко неудобно, че му бе подарила само шала. Легна си с гривната и му звънна стаята. Още не бе сигурна дали трябва да я приеме, независимо колко я харесваше. Чувствам се неудобно да я приема. Каза тя виновно, като дете, отворило чущ подарък, който искаше да задържи. Чувствам се и странно в същото време, добави тя. Защо пък? Странно очуди се той. По време на войната нямахме почти нищо за ядене. Живеехме в слугинските стаи на тавана, а немците се бяха нанесли в нашите стаи. Майка ми отказа да напусне тавана, когато те си заминаха. Смяташе, че къщата и кратко е била умърсена. А сега съм тук с теб, посещавам елегантни ресторанти, Ям каквото си поискам, отседнала съм във великолепен хотел и нося диамантена гривна. Трудно е да си представя, че съм същия човек, но сега това е животът ми. Струва ми се, че всичко е нереално и ще изчезне, а аз ще остана до тиквата, облечена в парцали и с две бели мишки до мен. Не се смятам за принцеса. А ти би трябвало да си тук с някоя филмова звезда, не с мен. Точно това обичам от теб, Гайл. Ти си истинска. Не желая да съм с филмова звезда, особено пък на Коледа. Искам да съм с теб. Никога не съм познавал жена като теб, нито съм изпитвал нещо подобно. Аз също нямам семейство и може би ни е било писано да сме заедно. Искам да те защитавам и да се грижа за теб. Харесвам всичко, което правя, но и на мен ми се струва нереално. А това е съвсем истинско. Не желая да съм тук с никоя друга. Гайл се трогна от думите му. Тя също харесваше Робърт, но гривната все още и кратко се виждаше прекалено скъп подарък, а консервативните и кратко родители никога не биха се съгласили тя да го приеме, ако не беше омъжена или сгодена. Не искаше нищо от него, освен да са заедно. Подобно преживяване бе ново за Робърт и я правеше още по-специална в очите му. На следващия ден отидоха на разходка Шейна, после се отбиха до църквата, където Гайл се помоли за ребека. Робърт забеляза сериозното и кратко изражение. Предполагаше, че скърби за хората, които бе загубила и силно и кратко липсваха. Не му разказа за ребека, защото историята беше твърде болезнена. Следобед, когато отидоха на разходка, тя му призна, че несправедливо е била набедена за колаборационистка. Не искаше Робърт да го чуе от друг. Комендантът, който живееше в дома ни, ми даваше допълнителна храна за майка ми и нашата икономка реши, че правех нещо лошо с него, което не бе истина. Обръснаха ми главата, разхождаха ми и с улиците и ме замеряха с буклук. Никога вече не искам да се върна там, а и нямам причина. Само къщата... Но тя е затворена. Гайл не му обясни, че става дума за замък от 16 век, който бе един от най-големите в района. И заобиколен с огромно имение. Беше скромно момиче и не обичаше да се хвали. А и се чувстваше предадена от съселените си. Робърт потръпна, когато си представи какво и кратко бяха причинили. Не можеше да понесе мисълта за това и кратко вярваше, че обвиненията бяха фалшиви. Гайл беше честна жена и прояви истинска смелост, когато му разказа всичко. Стана му жал за нея. Искаше да изтрие всичките и кратко лоши спомени. Не му беше разказала много за болезнените си преживявания през войната, но той разбра достатъчно. Въпреки всичко в душата и кратко нямаше гняв, горчивина и желание за отмъщение. Беше забележително момиче. Робърт забеляза тъгата в очите и кратко, и я прегърна нежно. Заляя вълна от спокойствие. Присъствието му сякаш компенсираше всичко случило се. Прекараха великолепна седмица заедно и двамата не искаха да се разделят, когато ваканцията свърши. Диамантената гривна никога не слезе от ръката и кратко. Той пък всеки ден носеше шела от Ерме. Харесваше го, а и жестът и кратко го трогна. През последния им ден в Сен-Муриц валеше силен сняг. Гайл носеше голяма кожена шапка и изглеждаше прекрасно. Тя бе първата жена, която не се опита да го заведе на пазар. Преди да влязат в хотела, той я е целуна по-страстно от преди. Беше се държал безукорно през цялото време, което я накара да го заобича още повече. Влюбен съм в теб, Гайл, призна той смутено. Снегът се спускаше красиво наоколо и той копнеше времето да спре. Не искаше да оставя на другия ден. После реши да попита за онова, което го тревожеше от известно време. Аз съм на 49 години. 28 години по-стар от теб. Това притеснява ли те? Ми най-малко, сериозно отговори тя, после прошепна тихо, докато той я прегръщаше. Аз също те обичам. Още не бяха любовници, но сърцата им вече бяха свързани. И двамата бяха влюбени. Гайл беше благодарна, че той не опита да вкара в леглото си. Не беше само физическо привличане. Нещо могъщо ги привличаше един към друг и ставаше невъзможно да му се устои. Никога не съм мислил, че отново може да поискам да имам дете, след като момиченцето ми умря, тихо каза Робърт. Но ако ще имам, искам да е от теб. Думите му я накараха да си спомни за бебетата, които бе откарала в безопасност по време на войната, но не му го каза. Просто стана сериозна и тъжна, което го очуди. Ако имах деца, щях да искам да са в безопасност, тъжно каза тя. А не живеем в безопасен свят. Войната го беше доказала, особено в Европа. Ами ако се случише отново? Тя никога не би дала детето си в ръцете на непознати. Които да го отведат на безопасно място, както стана с стотиците, спасени от нея. Нямаше представа как майките им бяха успели да се разделят с тях. Но жените просто нямаха избор, искаха да спасят живота на децата си, това беше най-важното. И сега хлапетата бяха живи благодарение на саможертвата на майките им. Ще живееш в безопасен свят с мен, прошепна той. Копнеше да и кратко осигури спокоен и хубав живот. Тя бе преживяла прекалено много през войната и бе много посмела, отколкото той подозираше. Робърта прегърна и влязоха в хотела. На следващия ден се върнаха в Париж и той я остави пред апартамента. Вечерта отлиташе за Ню йорк където му предстояха важни срещи на другия ден. Прекарах великолепно, каза тя, когато се целунаха, а той и кратко се усмихна. Ще имаме нови прекрасни моменти. Гайл заминаваше за нови снимки в Нью-Йорк в края на януари и той нямаше търпение да посрещне там. Тя също се вълнуваше, беше свикнала с него. Никой от двамата обаче не знаеше какво им предстои, а тя бе наясно колко несигурен може да е животът. Портиерът качи куфарите и кратко горе, а момичетата запиштеха, когато видяха ръката и кратко. Получила си диамантена гривна. Въодушевено извика Айви а Джована се разбъбри енергично на италиански. Опитах се да му я върна, но той не я прие, срамежливо обясни Гайл, а останалите заявиха, че е луда. Всички смятаха, че да я задържи е правилното решение. И тя се радваше, че я бе запазила. Имаше особено значение за нея след всичко, което с Робърт бяха споделили. Той и кратко звънна от летището преди самолетът му да излети и тя отново му благодари за пътуването. Беше вълшебно и много повече, отколкото и кратко се струваше, че заслужава. Никой нямаше право на такъв лукс и разкош, но тя се бе наслаждавала на всяка минута от него, а той нямаше търпение отново да поглези. — Ще ми липсваш, Гайл, сериозно каза той по телефона. — И ти на мен. — Но ще се видим в Нью-Йорк след няколко седмици, напомни му тя. До тогава и двамата щяха да са доста заети. Гайл трябваше да се подготви за януарските ревюта на Откутюр, безкрайно. Дългите проби преди тях и няколкото снимачни сенса за Диор. Грижи се за себе си, нежно каза той. Ти също, отвърна тя Собич. След минута затвориха. Гайл се усмихна, когато забеляза проблясването на диамантената гривна на ръката си. Помисли си колко странно нещо е животът. Отново се сети за Ребека и си каза, че сега трябва да живее и заради нея. Самолетът излетя от летище, Орли и Робърт съзна, че бе оставил сърцето си в Париж при една чаровна и смела французойка от Лион. Девет, Гайл се почувства като опитна пътешественичка, когато се качи на полета на Панам в Париж за третото си посещение в Нью-Йорк. Беше доста заета с работа предишните седмици. Робърт на два пъти кратко изпрати Рози и няколко любовни телеграми. Гайл нямаше търпение да го види и се хвърли в прегръдката му, когато я посрещна на летището в Нью-Йорк. Закара я до хотела, където бе поръчал да напълнят стаята и кратко с Рози. Вечеряха в апартамента и кратко, и той и кратко разказа какво е планувал за времето, когато тя ще е свободна. Копнеше да я покаже на всички и страшно се гордееше с нея. На другия ден отидоха в клуб, сетурки пресата буквално полудя, когато влязоха вътре. Бяха най-вълнуващата двойка, макар да не беше необичайно да мернеше Робърт Бартлет в компанията на манекенка. Угайл обаче имаше нещо невероятно мило, което пресата обичаше, а фотоапаратите бяха влюбени в нея. Изглеждаше умопомрачително на всяка снимка и бе изключително дружелюбна с всички. Беше лесно и приятно да се работи с нея и редакторките от Вок също обожаваха. Една Улман Чейс, прочутата главна редакторка, е покани на разговор след снимките. Гайл носеше избраните за нея дрехи с впечатляваща изящност и се справяше прекрасно с новата си професия. Привнесеше лека пакостливост и хумор в туалетите, което ги правеше забавни младежки, а не само елегантни. Имаше свой собствен стил и присъствие. Беше естествено красива и снимките й кратко бяха несравними. Никога преди не бе мислила, че може да стане модел, но работата вече бе променила живота и кратко към по-добро във всяко отношение. «Мисля, че трябва да помислиш сериозно върху следващия етап от кариерата си», каза знаменитата редакторка, след като е покани в кабинета си. «Париж ти даде страхотно начало, но там е различно. Светът на откутюр е поспециален и. Елитарен. Господин Диори стреля кариерата ти в небето, но големият бизнес е в Нью-Йорк и, ако иска сериозен напредък, Гайл, работата е тук. Целият моден свят ще бъде в краката ти. Известните дизайнери, най-четените списания, модерните фотографии и най-добрите възможности за теб са в Нью-Йорк. Според мен, би трябвало да помислиш върху това да поживееш тук няколко години. Сега си много популярна и би трябвало да се възползваш от това, докато можеш. Знаеш как е в голямата мода, млада си и разполагаш с още десетина години. А после ще можеш да избираш какво да поработваш от време на време. Сега е моментът. Съветите на тази жена бяха безценни в света на модата. Гайл реши сериозно да обмисли предложението и кратко. Вечерта каза на Робърт и той не скрива вастурга си. Копнеше Гайл да се премести в Нью-Йорк. Тя не беше сигурна колко сериозна е по отношение на манекенството, струваше и кратко селека и кратковременна кариера, но пък и кратко се наслаждаваше безкрайно. Всички в този обичайно коварен свят бяха мили с нея и тя започваше да печели пари, за каквито дори не бе мечтала. А те и кратко осигуряваха чувство за свобода и независимост след ужасите на войната. Изпитваше искрена лоялност към Кристиан Диор за всичко, което бе направил за нея. Обичаше силно и страната си и не искаше да я напуска. Но пък се влюбваше в Робърт все по-силно и кратко ставаше трудно да бъдат разделени. Всичко тук се случва страшно бързо, каза му тя предпазливо. Тя бе грижливо отглеждана и защитавана от Диор в Париж и знаеше, че не може да разчита на подобно нещо, ако се премести в Нью-Йорк. Тук щеше да бъде захвърлена на вълците от модния бизнес, а не се чувстваше готова за това, нито го желаеше. Робърт се впечатли, че бе толкова здраво стъпила на земята и не бе позволила на зашеметяващия успех да и кратко завърти главата. Зависи какво искаш от кариерата си, отвърна той замислено. Отначало се нуждаех само от прехрана. Никога не съм очаквала, че ще се случи нещо подобно. Отиде в Париж, за да бъде далеч от хората, които я бяха заклеймили, да открие Ребека чрез червения кръст и да си намери работа, за да оцелее. Имаше прекалено много лоши спомени от Лион и не възнамеряваше да се върне да живее там. Или поне не за дълго време. Не беше мечтала за кариера, макар за сега да се справеше чудесно. Но също така знаеше, че това не може да продължи завинаги. Бяха предупредили да внимава с парите. Защото манекенството беше до време и един ден щеше да приключи така бързо, както бе започнало. Моделите бяха като комети в лятно небе. Но ако искаше да се възползва от възможността, сега бе времето. Мисля, че за мен ще е страшно да работя тук, каза тя. Защо? Любопитно попита Робърт. Гайл беше умно момиче със здрав морал и бе използвала интелекта и съобразителността си за да постигне напредък в кариерата. В Париж всички ме защитават. А тук няма да е така. Всички в Евок сега са много мили с мен, но това няма да продължи вечно. След известно време ще стана вчерашна новина. Беше права. Виждала бе това да се случва с други модели, чиято популярност започваше да намалява, както щеше да стане и с нея един ден. На 21 години вече бе на върха. Но за колко дълго? А след несигурността на военните години си се представяше като келнерка в някой второкласен ресторант. Сподели опасенията си с Робърт, а той се засмя. Не мисля, че трябва да се тревожиш за това, каза той, макар да бе съгласен, че тя трябваше да обмисли бъдещето си. А и винаги ще съм до теб, за да ти дам съвет, ако се нуждаеш. Робърт се радваше, че Гайл наследваше сляпо нечи съвети. Беше впечатляващо разумна и предпазлива за възрастта си. Благодарна съм ти за това, усмихна му се тя. Има и нещо друго, което не си обмислила. Какво? Невинно го погледна тя. Искам да се оженя за теб, Гайл, разчуствено каза той. Копне да съм винаги до теб, за да те защитавам. Не само в кариерата ти като модел, но и в живота ти. Гайл замълча. И тя изпитваше същото към него, но не искаше да прибързват. Страхуваше се да не съсипа онова, което имаха, с прекалени очаквания. Светът в Европа се бе разпаднал. Ами ако се случеше отново? Или ако Робърт се разочарова от нея? Щеше да е далеч от дома и страната си, погълната от силата и живота му. Гайл предпочиташе един нормален живот, който можеше да контролира. Светът на Робърт беше огромен, а тя още не бе свикнала с него, понякога дори и кратко се струваше страшен. Не искам да прибързваме, меко отвърна тя. Ами ако промениш решението си по-късно или си нещастен с мен, както с бившата си съпруга. Не искам да те направя нещастен. Гайл заговори с сълзи в очите, а Робърт хвана ръката и кратко. Изглеждаше оплашена и това го трогна. Няма да ме направиш нещастен, възрази той. Ти си пълна противоположност на бившата ми съпруга. Ти си жената, която чаках цял живот. Тя кимна, а по бузите й кратко потекоха сълзи, които не можа да му обясни. Всеки, когато някога бе обичала, беше загинал във войната. Ами ако и той умре? Щеше да е напълно загубена, ако разчита само на него. Робърт усети, чега е трепери и заговори спокойно. Хайде да си дадем малко време. Струпаха ти се прекалено много неща наведнъж. Той я привлече нежно в прегръдките си и усети, че тя се отпусна. Винаги се чувстваше в безопасност с него. Няма да позволя да ти се случи нещо лошо отново, зарече се той. Но Гайл бе видяла колко лесно светът може да се срине и да се случат ужасни събития, които никой не би могъл да предвиди. След подобно преживяване бе трудно да имаш доверие на нещо. Съдбата можеше да промени всичко за миг. И тя го знаеше по-добре от хората в Америка, живели в безопасност по време на войната, макар да бяха загубили близки по чуждестранните бойни полета. Във Франция опасностите бяха в дома ти, в задния ти двор. А за семейства като Фелдман целият им свят се бе обърнал наопак и в собствената им страна. Кой би могъл да предвиди това? Робърт предположи какво се въртеше в ума и кратко, войната бе оставила сериозен отпечатък там, при това немного отдавна. Беше и кратко много тежко да се разделис. Него, когато се върна в Париж, а той и кратко звънеше всеки ден по телефона, за да провери как е. Не я е притискаше да се премести в Нью-Йорк или да се умъжи за него, а тя никога не подхвана темата, макар да обмисляше непрестанно. Накрая, 6 седмици след като напусна Нью-Йорк, тя взе решение. Фермерът, който наглеждаше замъка, и кратко се обади и кратко каза, че има проблеми и трябва да се върне, за да се погрижи. Найкратко обясни точно за какво става дума и през уикенда тя се качи с натежало сърце на влака за Лион. Веднага след като фермерът е закара до замъка, разбра какъв бе проблемът. Хората бяха написали ужасни неща по красивата фасада. Предателка-колаборационистка Курва сърцето и кратко се сви, когато прочете гнусните обвинения. Изчезва и прокълната си отивай фада, където ти е мястото, омразата им към колаборационистите се бе изляла в гадни обвинения. Зарадва се, че поне родителите й кратко не могат да ги видят. Огледа съсипаните стени и осъзна, че това никога нямаше да свърши. Бяха я заклеймили завинаги, независимо, че не бяха прави. Никога нямаше да и кратко простят греховете, които не бе извършила. Догади и кратко се. Опитах се да почистя стените, тъжно каза фермерът. Той изпитваше искрено съжаление към нея, каквото и да беше направила. Беше оплашено младо момиче без близки хора, които да я пазят през последните години на войната, и полудяла инвалидизирана майка унищожена от окупацията. Гайл нямаше да е единствената, продала се за парче хляб, ако наистина го беше направила. Фермерът бе потолерантен от останалите селени. А нейните спомени от Дума и Кратко сега бяха свързани с смъртта на родителите и Кратко, с немците, които живяха в замъка 4 години, с мнението на съселените и Кратко. Беше прекалено жестоко. Част от надписите просто не могат да бъдат заличени. Говорих със Зидар, можем да подменим някой от камъните или да ги боядисаме. Същност, можеше да се направи само едно и тя го знаеше. Продай го, тихо каза тя, но той не я разбра. Моля. Искам да продам замъка. Беше чувала, че парижани, които още разполагаха с пари след войната, а също и богати американци, купуваха подобни имоти из цяла Франция. Не за много големи суми. Разбира се, тъй като продавачите бяха отчаяни и готови да приемат каквото и да е, независимо колко струваше имотът. Нищо във Франция не беше. Много скъпо сега. Гайл знаеше, че никога вече нямаше да може да живее тук. Беше прекалено болезнено и тъжно. Искаше само спомените от хубавото си детство. Всичко, случило се след като навърши 15, бе кошмар който никога нямаше да забрави. И нищо не можеше да го заличи, дори ако успееха да премахнат грозните думи от стените на замъка. Съселените и кратко я смятаха за курва, предала страната си и продала тялото си на немците. Никой от тях не знаеше за дейността и кратко съпротивата. Нямаше причина да им разказва, нито те щяха да и кратко повярват. Повечето от хората, с които работеше, бяха изчезнали, а децата които без пасила, бяха разпръснати из цяла Европа. Тя го помоли да обяви имението за продажба и да го продаде за каквато и сума да му предложат. Фермерата изгледа изненадан, но я разбра, после и кратко направи предложение. Не бе посмял да го коментира преди. Искаше да купи фермата, обработвана от семейството му няколко поколения. Хората, които се трудеха в нея, бяха починали, а вдовиците им бяха заминали. Покупката щеше да му осигури добро препитание и Гайл смяташе, че той го заслужава заради лоялността му към баща и кратко и отношението му към нея. Споразумяха се за абсурдно дребна сума, която той обеща да изплати за пет години. Бе щастлив в сделката, но изпълнен с дълбоко съжаление към момичето. За радост животът и кратко в Париж бе потръгнал. Гайл носеше семпли, но скъпи дрехи. Изглеждаше изискана и елегантна. Фермерът бе обеден в нейната почтеност, въпреки обвиненията. Съселените му го критикуваха за дето и кратко помагаше да се грижи за имението, но това не го интересуваше. А сега се радваше, че става собственик на огромна ферма. И то на нищожна цена. Гайл наламтеше за много пари. Просто желаеше да остави миналото зад гърба си, ако това въобще бе възможно. Беше слънчев уикенд и тя се разходи симота, потънала спомени. Намери старо колело, което на времето беше набрати кратко, и го подкара към бараката, където бе укривала децата. Припомни си дългите месеци, през които посещаваше Ребека в лагера. Спря до потока, където играеха като деца, а родителите им се караха, когато изчезнаха за часове. Спомни си родителите си в щастливи времена, когато бяха млади и силни. А майка и кратко, със здрав разум. Също и белите, които вършеше заедно с брат си, и как той после обвиняваше. За всичко. Усмихна се и избърса сълзите си. В късния съботен следобед направи последното си поклонение. Отиде до старата къща на семейство Фелдман. Остана там дълго време, права под дървото, откъдето бе видяла как ги арестуваха в онази ужасна сутрин. Сега две малки момиченца тичаха навън-навътре, а млада жена внимателно ги наблюдаваше. Къщата бе прясно боядисана, а в предната градина имаше цветя. Нов живот. След малко майката на децата паркира син и отпред и излезе от колата, в кожено пълто и модна шапка. Очевидно състоятелни хора бяха купили красивата къща. Домовете на депортираните евреи можеха да се кукят из цяла Европа на нищожна цена. Имаше и спекуланти, които ги купуваха, а после препродаваха на реалната им цена и трупаха цели състояния в края на войната. Не се замисляха, кой бе живял там и какво му се беше случило. Двете малки руси момиченца и кратко напомниха за нея и Ребека като деца. Гайл плака по целия път към къщи. Качи се на тавана където с родителите си бяха прекарали последните пет години в замъка. Нямаше търпение да продаде имота и да се освободи от всички кошмарни спомени. В неделя, преди да замине, посети гробовете на родителите и брат си и се сбугува с тях. Съжалявам, прошепна просълзена. Тъгуваше задето не бе успяла да ги спаси, задето им обръщаше гръб и продаваше замъка, притежаван от семейството и кратко в продължение на много поколения. Но знаеше, че трябва да започне нов, по-добър живот и да се освободи от миналото си във Франция. Затвори вратата след себе си с надеждата, че никога вече няма да види това място. Каза на фермера да вземе каквото иска от къщата. Той е закара до гарата и отново и кратко благодари за всичко, после стисна сърдечно ръката и кратко. Късмет, госпожице, пожелай кратко той. Обеща да се свърже с агент по недвижими имоти и с адвоката от нейно име и да й кратко се обади, когато получи оферта за замъка. И пак щеше да се опита да премахна обидите от стените преди продажбата, от уважение към нея. Късмети на вас, отвърна тя с тъжни очи и унила усмивка. Той застана и се загледа в отдалечаващия се влак, припомни си баща и кратко, красивата и кратко майка, пакосливия и кратко брат и гайл като малко момиченце. Имаше деца на нейната възраст, а сега бе горд земевладелец. Безмълвно и кратко пожела всичко най-хубаво, качи се в колата си и потегли. Видя как тя погледна през прозореца на влака към дома, който толкова беше обичала в миналото. Не спомена нищо за уикенда на Робърт. Нито за посещението в дома си, нито какво бе видяла там. Не можеше да намери подходящите думи. Беше прекалено засрамена. И за пореден път се чувстваше болезнено наранена. Вместо това му изпрати телеграма, премествам се в Нью-Йорк. Обичам те, това бе единственото, което имаше значение. Робърт беше нейното бъдеще. Всичко друго бе в миналото и искаше да го забрави. Десет, със същата решителност, с която обяви замъка за продажба, Гал се премести да живее в Нью-Йорк. Сега животът ти кратко щеше да бъде още по-лесен. Нямаше да има дом във Франция, а това и кратко се виждаше като ново начало. А ако намразеше живота в Нью-Йорк, винаги можеше да се върне в Париж. В дени след завръщането си от Леон Гайл предупреди мадам Сесил, че напуска. Тя разбираше решението на младото момиче да се премести в Ню йорк и го смяташе за правилно. Помоля да остане още два месеца и Гайл се съгласи. После звънна на Робърт и му съобщи, че ще пристигне в Америка през май. Той беше щастлив. Не беше притискал да вземе решение, но се надяваше да го направи. Сега всичко станало белесно. През май Гайл се сбогува разплакана с момичетата. Имаше среща и с господин Диор. Той се държа мило, както винаги, пожела и кратко късмет и я увери, че ще им липсва. Мадам Сесил се разплака когато се разделяха. Вие ми спасихте живота, каза и кратко Гайл с насълзени очи, когато се прегърнаха. Грижи се за себе си, отвърна мадам Сесил. Идвай да ни виждаш. Гайл обеща да го направи. На сутринта, когато напусна Париж, всички момичета си бяха вкъщи, за да се сбогуват с нея. Бяха си взели почивен ден и всички плакаха. Обещаха си да поддържат връзка и се разделиха. Гайл се чувстваше ужасно по време на полета до Нью-Йорк. За първи път пътуваше натам съвсем сама и мислеше само за Робърт, който я очакваше. Беше твърдо решена да гледа само напред. Когато видя Робърт, е заля радост и облегчение. Почувства се като природена. Той и кратко беше намерил малък обзаведен апартамент на парка Веню. Само временно, разбира се, за да и кратко даде възможност да се съвземе и да започне работа, преди да круят планове за бъдещия си живот. Тя вече имаше срещи в ВОК, а няколко агенции за модели също и кратко бяха изпратили. Предложения Предстояха и кратко снимки за ВОК и Базар през юни. Новият и кратко живот започваше. Все повече се уверяваше че бе взела правилното решение. А Робърт бе доволен, че бе имала смелостта да се възползва от момента. За първи път Гайл щеше да живее сама. На 21 години и кратко се струваше, че притежава света. Робърт изчака търпеливо фурорът от пристигането и кратко да отмине, защото знаеше колко натоварена щеше да с работа. Той не бързаше. След три седмици отидоха във вилата му в Саутхемптън. Обядваха на терасата с гледка към океана. Гайл си помисли каква късметлика бе, че седи тук с него, а той кратко се усмихна и коленичи пред нея. Чакаше този момент от деня, когато се запознаха. Гайл да Барбет, знам, че сега си важна личност с блестяща кариера. Пошегува се той, макар това да си бе чистата истина. Но би ли ми оказала честа да се омъжиш за мен? Очите и кратко се изпълниха със сълзи. Това бе най-щастливият момент в живота и кратко, кариерата и кратко като модел бе вълнуваща, но най-голямото и кратко желание беше да стане съпруга на Робърт и да сподели живота му. Да, ще го направя, прошепна тя. Робърта целуна и сложи зашеметяващо красив диамантен пръстен на безименния и кратко пръст. Гайл не можеше да повярва на късмета си. Беше преживяла ужасите на войната, мъката да изгуби всички обичани от нея хора, а сега без този прекрасен мъж, който искаше да обича и защитава и да направи своя съпруга. Трудно и кратко бе да разбере как бе заслужила това и защо същото не бе се случило и на Ребека. Но съдбата бе предопределила да е тук и да тръгне по нов път с Робърт. След толкова много загуби се чувстваше благословена. През целия уикенд обсъждаха плановете си. Тъй като тя нямаше семейство и приятели в Нью-Йорк, Решиха да направят скромна сватба и да прекарат медения си месец в стария му семейен дом в Палм Бич. Робърт произхождаше от старо аристократично семейство, и къщата бе принадлежала на баба му и дядо му. Имаше щастливи детски спомени оттам и искаше да ги сподели с Гайл. Определиха датата на сватбата за 4 юли. Предстоеше им да свършат безброй неща. Искаш ли да да работя, Робърт? Попита го тя сериозно. Беше готова на тази саможертва заради него. Той бе най-важният, а не кариерата и кратко. В много отношения га бе старомодна жена. Зависи само от теб, небрежно отвърна той. Защо не се позабавляваш известно време? Можеш да се пенсионираш винаги, когато поискаш. Това и кратко се стори разумно и тя се съгласи. Новината за годежа им заля пресата след по-малко от седмица. Прочутият Ерген, най-желаната партия в Нью-Йорк вече не бе на разположение. Мигновено двамата се превърнаха в краля и бъдещата кралица на светското общество в града. Всички искаха да устроят приеми в тяхна чест. От ИВОГ настояха да изберат венчалната и кратко рокля и да отразят сватбата, макар тя да ги увери, че събитието ще е съвсем скромно и в тесен кръг. Робърт организира коктейл, за да представи на най-добрите си приятели, и Гайл ги хареса. На сватбата бяха поканени само 20 от най-близките му хора. Приятелите и кратко в Париж също научиха новината. Момичетата, с които бе живяла и работила, и кратко изпратиха поздравления. Получи телеграми от господин Диори Сесил, които и кратко пожелаваха безкрайно щастие и късмет. После Гайл усърдно се зае с работата си в Нью-Йорк. Робърт беше уредил церемонията да се проведе в луксозния му апартамент на последния етаж на тузарска кооперация на. Пето авеню с изглед към Сентрал парк. След краткия прием, на сутринта ще ха да заминат на сватбеното си пътешествие в Палм-Бич. Искаха да отидат и до Европа, но там все още не бе напълно спокойно. А и Гайл бе щастлива в Съединените щати и прекрасния му дом във Флорида. Животът им заедно бе истинска вихрушка, с безбройните им дългови ангажименти и подготовката за сватбата. Големия ден отлетя като миг и преди да се усетят, вече пътуваха със самолета за Майами като господин и госпожа Робърт Бертлет. Сватбата бе чудесна, малка и интимна, точно това, което искаха. Гайл сияеше, а Робърт твърдеше че е най-щастливият човек в света. Никой от двамата не се притесняваше от 28-годишната разлика във възрастта им. Без да се стреми към подобно нещо, Гал се бе омъжила за един от най-богатите хора в Нью-Йорк, който я боготвореше. Съдбата най-после бе настроена благосклонно към нея. Тежките моменти и ужасните спомени от войната избледняваха зад гърба и кратко. Пристигнаха във Флорида и тя се изненада за пореден път, когато видя дома му в Палмбич, който бе непомалък от замъка Инфлион. Вече му беше разказала за семейния си дом, но не искаше да го води там. Надяваше се, че имотът ще бъде продаден скоро, а тя ще може да затвори и последната страница от миналото. Животът ти кратко вече бе тук, обичаше съпруга си и вече се представяше като Гайл Бертлет. В къщата в Палм Бич прекараха трите седмици на медения си месец. Модната индустрия затваряше през август и Гайл нямаше никакви ангажименти. Затова се върнаха в Нью Йорк и прекараха месеца във вилата в Саудхамптън, където тя се запозна с още някои от приятелите му. Остроиха няколко пишни приема, и всички се забавляваха чудесно. Върнаха се в града след деня на труда, и тя бе засипана с работа и ангажименти. Робърт също беше много натоварен. Гайл освободи мебелирания апартамент под найем три дни преди сватбата, а в средата на септември получи телеграма от Луи Мартен, старият фермер, който и кратко съобщи, че банкер от Париж направил оферта за замъка и останалите ферми в имението. Предлаганата сума беше нищожна, като си имаха предвид размерът на имението и историята на замъка, но тя искаше да се отърве от него. Изпрати му обратна телеграма, че приема предложението и го увери, че не иска нищо от къщата. Продаваше я. Заедно с мебелите, семейните картини, повечето от които не бяха ценни, сребърните прибори, ленените покривки и чашафите и всичко друго, съсипано от немците през четирите им години през там. Сигурна ли си, че искаш да го направиш? Попита я Робърт, когато му разказа за офертата. Продаваше семейния си дом за мизерна сума и той се страхуваше покъсно да не съжалява. Но Гайл бе твърдо убедена, че никога вече не желая да види мястото. А и сега живееше в Съединените щати с него. Нямаше смисъл да пази имота, макар Робърт да и кратко предложи помощта си и да увери, че биха могли да наемат грижлив стопанин на замъка. Предложението му бе изключително щедро и тя му благодари, но отказа. Продажбата стана веднага и тя изпита истинско облегчение. Парите бяха преведени по сметката и кратко в Нью-Йорк и Гайл бе сигурна, че постъпва правилно. Парижкият банкер се уреди със страхотен имот и и кратко писа, че е много щастлив от сделката. Тя не съжали нито за миг. В края на септември Гайл бе щастлива с Робърт, но и доста уморена от работата. Направи няколко фотосеанса за големи списания, безброй реклами и се поляви на ревюта за трима дизайнери, сред които Норман Норел и Чарлз Джеймс. Но никой от тях не можеше да се сравнява с Кристиан Диор. Агенцията и кратко осигуряваше непрестанни ангажименти, кариерата и кратко процъфтяваше, а Робърт се гордеше с нея. Снимаха ги навсякъде, където отидаха, а пресата ги наричаше Златната двойка. И двамата работеха много, макар че се и забавляваха. Гайл беше отслабнала доста, повече отколкото професията и кратко изискваше, и Робърт настоя да отиде при лекар. Искаше да се увери, че е добре и здрава. Гайл твърдеше, че се чувства отлично, а когато се върна от доктора, изгледа съпруга си смутено. Какво каза докторът? Попита Робърт. Беше сигурен, че изпоред него е прекалено слаба, дори за модел. Той самият го виждаше и се тревожеше за нея. Прекалено слаба си, нали? Притисна я Робърт. Да, призна тя. Но лекарът каза че съм на програма за надебеляване, която наистина ще свърши работа. И каква е тя? Попита Робърт чудено. Гайл се засмя, обвира се около него, целуна го и му прошепна голямата новина. Най-прекрасната, която съпругът и кратко някога бе чувал. «Ще си, имаме бебе», свеливо каза тя. Изглеждаше развълнувана и щастлива, а той я. Притисна към себе си и отново я целуна. Мили Боже! Кога? Това е фантастично. Забременяла съм преди около два месеца, сигурно веднага след като се оженихме. Бебето ще се роди в края на април или началото на май. И двамата бяха развълнувани и щастливи, макар Робърт да подметна, че ще е старец, когато бебето се роди. Щеше да навърши 50. А Гайл щеше да е майка на 22. Какво каза докторът за работата ти? Тревожно попита Робърт. Гайл работеше страшно много, а снимките продължаваха безкрайни часове, дори дни. Каза, че мога да правя каквото си искам, стига да не прекалявам. Или да не извърша нещо откачено, като яздене на кон или каране на ски. Според него няма да ми проличи до декември, тъй като съм висока, а в момента и прекалено слаба. Предполагам, че след това ще ми се наложи да разглася новината. Не трябва ли да ги предупредиш? Възнамеряваш ли да работиш след раждането на бебето? Попита той. Би могла да си починеш известно време, а после да се върнеш. Той винаги се отнасяше с разбиране към кариерата и кратко. Не знам. Няма да ме искат, след като ми проличи, така че след декември няма да мога да работя. Ще видя, как ще се чувствам след раждането. Нямаше да е лесно да се откаже от кариерата си, но пък не се нуждаеше от парите, бе омъжена за Робърт. Знаеше, че е истинска късметлика. Може би ще пожелаеш да си рентиерка, усмихна се той и отново я целуна. Не искам да се възползвам от теб, Робърт. Гайл не желаеше той да си помисли, че се омъжила за него заради парите му, макар че той бе наясно с истината. А и му харесваше идеята тя да се остане у дома с бебето. Но решението си зависеше само от нея. Той не искаше жена му да се отегчава, нито пък да я лиши от кариерата и кратко като модел. След първоначалното въодушевление, Гайл забеляза тревога в очите на Робърт и веднага заподозря каква е причината. Страхуваше се, че нещо ужасно може да се случи с бебето, също както с момиченцето му. Тя съобщи на агенцията си за бременността през ноември. Никой до сега дори не бе заподозрял подобно нещо. Всички бяха разочаровани. Гайл беше най-търсената им манекенка. Споразумяха се след януари да не и кратко уреждат ангажименти, защото вече щеше да и кратко личи. Гайл продължи да работи със същото темпо. Чувстваше се чудесно и нямаше проблеми с. Бременността въпреки постоянните тревоги на Робърт. И двамата се радваха за бебето и прекарваха часове в обсъждане на различни имена. Тя предпочиташе френските, които той също харесваше за момиченце, но за момче предпочиташе някое от имената на своето семейство. Гал направи последните си снимки за ВОК няколко дни преди коледа. Вече определено започваше да и кратко личи. Прекараха празниците от дома. През следващите три месеца Гайл често излизаше на обяд с приятелки, посещаваше изложби и музеи, четеше много и подготвяше детската стая. Обзаведа я в бяло, защото не знаеха дали ще имат момче или момиче. Робърт и кратко призна, че се надява на дъщеря. Не можеше да си представи нищо по-прекрасно от момиченце, което прилича на красивата си майка. Детето, починало по време на първия му брак, бе оставило празнина която нищо не можеше да запълни. Той все още се тревожеше за здравето на бебето, а и на Гайл. Не можеше да понесе мисълта, че би могло да им се случи нещо. Това бе най ужасният му кошмар, макар да се опитваше да крие страховете си от Гаел. Няма ли да си недоволен, ако не родя син, който да носи името ти? Попита Гайл. Бяха обсъждали идеята за второ дете, но като имаше предвид възрастта си, Робърт смяташе, че едно дете щеше да им е достатъчно и Гайл се съгласи. Ни най-малко, отговори той. Според него, с момичетата беше полезно, особено когато си припомнеше какво бе причинявал на родителите си, докато растеше. Копнеше за дъщеричка. Радваше се, че бременността на Гайл преминава леко. Въпреки слабата и кратко фигура, бебето изглеждаше едро и накрая и двамата се забавляваха с огромния и кратко корем. Лекарят също потвърди, че бебето ще е едро. Светският им живот почти замря през последните седмици на бременността. Гайл беше изморена, чувстваше се неудобно и не искаше да излиза, а Робърт харесваше кротките им вечери насаме. През последните три месеца Гайл се наслаждаваше на свободното си време, записа се в класове по ренесансово изкуство в Метрополитен музей. Дните на бременността минаха бързо. За уикенда преди очакваната дата заминаха за вилата в Саудхъмптън. Разхождаха се по плажа, хванати за ръка, почиваха си, а вечерта се прибраха от дома в Нью-Йорк. Приготвиха си вечеря заедно, тъй като готвачката им почиваше в неделя. Гайл все още. Понякога се чувстваше виновна заради луксозния си живот, но Робърт беше свикнал да живее добре. Не беше претенциозен, нито се фукаше, но бе много богат. Обичаше хубавия живот и бе щастлив да го сподели с нея. Гайл постепенно се приспособяваше към навиците му и също се радваше на стила му на живот. Солидното му състояние бе натрупано от предяда му по бащина линия, но и майка му произхождаше от богато семейство. Робърт беше истински филантроп и правеше огромни дарения за благотворителност. Той вече планираше специален фонд за бебето и се опита да го обясни на Гайл. Но и кратко се стори прекалено сложно. Тя оставяше финансите на него, а парите от замъка, заедно с печеленото от манекенството, и кратко бе помогнал добре да инвестира. Разбира се, сумата беше нищожна в сравнение с притежаваното от него. Гайла наричаше застрата и се шегуваше с това, но беше благодарна да разполага и със собствени пари. Благодарение на щедростта му беше спестила повечето пари, спечелени в модния свят. С изключение на онези, които харчеше за дрехи и подаръци за Робърт, както и за дребни екстравагантности. Харесваше и кратко да е независима жена. След вечерята си легнаха рано. Гайл заспа, докато Робърт масажираше гърба и кратко. Беше невероятно добър към нея и страшно се вълнуваше за бебето, което риташе постоянно. Гайл се събуди в четири сутринта с остри болки в долната част на корема. Изчака известно време и контракциите се засилиха. Надигна се, запали лампата и Робърт веднага се събуди. Добре ли си? Замаяно попита той, а тя му се усмихна. Мисля, че става нещо, предпазливо каза тя и в същия миг получи нова контракция. Робърт се стресна. Обади се на доктора, нервно каза той. Прекалено е рано. Да почакаме. Гайл не искаше още да отива в болницата. Чувстваше се по-удобно от дома. Не, решително възрази той. Няма да чакаме. Искаше тя да е на безопасно място в болницата и в добри ръце, не възнамеряваше да рискува с нея или бебето. Бяха резервирали най-големия частен апартамент в болницата, който имаше собствена просторна всекидневна за посрещане на гости, а гинекологът на Гайл бе сред най-добрите. Вероятно, щеше да остане в болницата една седмица, а Робърт можеше да и кратко прави компания. Мястото беше толкова луксозно, че приличаше повече на пътзвезден. Хотел, отколкото на болнично заведение. Робърт беше проверил всичко. Не искаше бебето му да се роди в второкласна болница, особено ако имаше някакъв проблем. Беше дори прекалено загрижен, макар Гайл да бе сигурна, че няма повод за тревоги. Тя отида да си вземе душ и обеща да звънне на доктора, ако контракциите продължат. Робърт вече беше облечен и се бе обадил на лекаря. Мисля, че наистина се случва, прошепна тя. После го погледна нервно, със сълзи в очите. Внезапно се оплаши, за първи път. Робърт, страх ме е, ами ако се случи нещо? Или бебето не е наред? Или ако умре, или ако аз умра? Тя внезапно се паникоса, а той я прегърна нежно и усети, че трепери. Робърт знаеше, че всичко това бе възможно, но не го сподели с Гайл. «Всичко ще е наред, обещавам ти», спокойно каза той. Беше се забавил доста с децата и сега беше паникосан, възрастен баща. Но пък никога не бе обичал друг човек така, както обичаше Гайл. Не искаше нищо лошо да се случи с нея или бебето. Помогна и кратко да се облече и през цялото време отчиташе, на колко време са контракциите. Вече беше сутринта и лекарят им каза да тръгват към болницата. Искаше да прегледат Гайл, а той също щеше да дойде веднага, ако тя наистина раждаше. Беше ги предупредил, че първото бебе не се появява бързо и, дори ако родилните болки бяха започнали, не очакваше тя да роди до късно през нощта или на следващата сутрин. Гайл нямаше представа какво да очаква, нямаше опит с никоя от приятелките си. Нямаше Леля, сестра, майка и кратко бе починала. Надяваше се всичко да мине добре, а и лекарят и кратко бе изключително компетентен. Робърт искаше най-доброто за съпругата и детето си и плащаше щедро. Сметката от престоя в болницата щеше да е по-голяма, отколкото ако бяха отседнали в Ириц. Робърт искаше да остане с нея по време на раждането, а и тя нямаше нищо против, но болницата не позволи. Подобно нещо бе в нарушение на правилата и се считаше за недопустимо. Мъжете не трябваше да стават свидетели на ражданията, а и докторът увери, че ще е поспокойна с медицинските сестри около нея. Можеше да се види с Робърт след раждането, когато се оправеше косата и се гримираше, пошагува се той. Гайл не беше съгласна с него но не успя да го убеди. Дори му беше предложила да роди от дома, което според него бе варварска идея. Само бедните жени раждаха от дома, в присъствието на съпрузите си. Лекарят и кратко каза, че Робърт може да припадне, ако наблюдава раждането. Обясни и кратко, че мъжете не били подготвени за такова нещо. Добави също, че съпругът и кратко може да се почувства различно по отношение на нея, ако стане свидетел на раждането. Докторът разполагаше с безброй аргументи и дори се опита да я е накара да се почувства неудобно, за дето молеше да нарушат правилата. Гайл бе опорита и убедителна, но не постигна нищо, макар да и кратко си искаше Робърт да е до нея. Портиерът им бе поръчал такси и на път към болницата Гайл отново повтори на Робърт, че държи той да е до нея. И двамата обаче знаеха, че това бе невъзможно. Докторът каза, че може да припаднеш, усмихна се Гайл когато получи нова контракция и стисна ръката му. Контракциите се засилваха и Робърт се радваше, че вече пътуват към болницата. Настаниха я в елегантен апартамент. Спалнята беше стерилна и личеше, че се намират в болнично заведение, но... Всекидневната бе луксозно мебелирана. Там посрещаха гости и показваха бебето. Болницата разполагаше с много добър готвач, който се грижеше за богатите светски дами. Прегледаха Гайл и я увериха, че до раждането остават поне няколко часа. За сега нямаше спешна нужда от доктора, а и той щеше да пристигне по-късно сутринта. Гайл попита дали може да се прибере от дома, но и кратко отказаха. Трябваше да остане под наблюдение, което и кратко се стори отекчително и вбесяващо. Не виждаше причина да лежи там, след като бебето не бързаше да се поляви на бял свят. Искам да се прибера от дома, каза тя на Робърт, след като я прегледаха. Не виждаше смисъл да чака в болницата в продължение на часове, правилата и кратко се струваха прекалено строги. Достанем «Да заради моето спокойствие, нежно отвърна той. Не искам да попаднем в задръстване и да родиш бебето по пътя. Хората раждат на полето всеки ден, напомни му тя, а той размаха пръст към нея. Бъди добро, момиче! Контракциите се засилваха и час по-късно Гайл вече не настояваше да се прибере от дома. Не можеше да говори от болка. Искате ли съпругът ви да си тръгне? Попита сестрата след поредния преглед. Разширението и кратко бе само 2 см, и сестрата и кратко каза, че има още доста време до раждането, което я е разочарова. Силните болки я караха да мисли, че раждането наближава. Подразни се от въпроса на сестрата за тръгването на Робърт. Очевидно, болничният персонал не искаше той да се мутае там. Смятаха, че трябва да се прибере от дома и да чака новината. Не, не искам да си тръгва. Излая тя на сестрата. Робърт няма да си ходи, докато не вляза в родилната зала. Искам да е до мен. И също така искам да види как се ражда детето му. Сестрата кимна и излезе от стаята. Съобщи на старшата сестра, че госпожа Бартлет е французойка, има свои идеи за раждането и настоява съпругът и кратко де да до нея. Сестрата предпочиташе пациентки, които оставят съпрузите си пред вратата на болницата, за да не и кратко се налага да се разправя с нервни бащи, но пък Робърт не беше създавал проблеми досега. Беше загрижен и внимателен, не пречеше с присъствието си. И аз винаги съм смятала, че съпрузите трябва да остават до жените си. Ако те искат това, отбеляза старшата сестра. Така раждането може да мине полеко и ще е чудесно и за двамата. Родители. Тя се усмихваше спокойно. Помладата сестра изгледа ужасено и излезе от стаята, а старшата сестра се засмя. Нейните разбирания бяха полиберални от тези на починените и кратко. Според нея. Ако двойката бе създала бебето заедно, нямаше причина двамата да не участват в раждането. Може би за жената ще е по-добре, отколкото да е заобиколена само от непознати. Но лекарите и болничната политика бяха абсолютно категорични. Сестрата се възхищаваше на Гайл, задето поне бе настояла да наруши правилата и се отби да я види. Тя трепереше, пребледняла, измъчвана от болки, но не искаше лекарства. Справя се чудесно, окуражия старшата сестра и се усмихна на Робърт, който изглеждаше разтревожен. Нормално ли е да изпитва такива болки? Попита той. Робърт не беше присъствал на раждането на първото си дете и нямаше представа какво да очаква. Състоянието на Гайл му се струваше кошмарно. Да, нормално е, увери го сестрата, но не му обясни, че предстои да стане още по-лошо. Бебето е едро, а съпругата ви се справя чудесно. Тя се усмихна на Гайл. Контракциите вече бяха на две минути. Бяха в болницата от цели пет часа, а докторът щеше да пристигне най-рано след час. Робърт смяташе, че трябва да дадат на Гайл нещо за силните болки, но тя твърдо отказваше да вземе лекарства. Добре ли си? Прошепна и кратко той, когато сестрата излезе от стаята. Защо не се съгласиш да ти дадат нещо? Мразеше мисълта, че любимата му страдаше. Искам да си тук, отговори тя, като стисна ръката му. Имам нужда от теб. Тук съм, скъпа. Няма да си тръгна. Гал се бори още час с контракциите, докато чакаха пристигането на лекаря, а Робърт едва издържаше. Не разбираше защо просто не и кратко направеха обща анестезия. Но сестрата му обясни, че Гайл трябва да се напъва, когато настъпи моментът, а за това трябва да е будна. Робърт знаеше, че никога вече не би искал тя да преживее подобно нещо, независимо колко млада и здрава беше. Контракциите бяха толкова силни и чести, че се сляха в една зверска продължителна болка. Робърт искаше да се обади на лекаря и да го помоли да дойде веднага, но Гайл не му разреши. Ще те отпратят, тъжно изхленчи тя. Няма значение. Трябва да ти дадат нещо, предпочитам ти да си до мен, отвърна тя. Какво има? Оплаши се той. Беше бяла. Като платно и Робърт искаше доктора да е тук, но Гайл стискаше здраво ръката му и не му позволяваше да изостави, нито да повика сестрата. Мисля, че бебето идва, отчаяно каза тя. Струваше и кратко се, че всички сили на ада а пронизваха с нажежени устриета. Робърт обаче смяташе, че това е невъзможно, тъй като сестрата каза, че раждането ще е след няколко часа. Той ужасено си помисли, че нещо не беше наред. Гайл се опита да седне и стисна ръката му още по-здраво. Болката ставаше непоносима, а Робърта гледаше паникюсано. Сестрата влезе в стаята и кратко се скара. Спри да се напъваш. Докторът още го няма. Ще се нараниш. Но Гайл не я слушаше. Сестрата нареди на Робърт да напусне стаята. Съпругата ви не ни помага, ядосано каза тя. Трябва да си тръгнете. Никъде не отивам, решително възрази той. Гайл го стисна с всички сили, изпища и се отпусна на леглото. Бебето проплака под завивките. Робърт се втурачи в дъщеря си и по бузите му потекоха сълзи. Гайл се опита да види бебето и се усмихна през сълзи. Робърт тя целуна нежно. Никога в живота си не бе обичал някого така. Честито! каза сестрата, а Гайл се засмя. Да, жена ми е герой, гордо отвърна Робърт. Сестрата извика дежурния лекар да пререже пъпната връв. Вече бяха увили бебето когато докторът влезе. Какво става тук? Попита той строго. Робърт и Гайл се засмяха. Знаех, че ще родя, отговори Гайл, а сестрата непрестанно ми повтаряше, че не съм готова и нямам достатъчно голямо разширение. Понякога нещата могат да се променят много бързо, но обикновено не се случва при първораждане, мрачни сумтя докторът, опитвайки се да прикрие грешката на сестрата. Тя ми каза да не се напъвам, но не можех да спра. Ай съм щастлива, че Робърт беше тук. Аз също, радостно добави Робърт, вторачен в дъщеря си, която заспа в прегръдките на майка си. Гайл искаше да кърми бебето си, нещо, което не бе изцяло прието в светското общество. Кърменето не бе на мода сред жените от Хайлайфа. Е, вие двамата определено успяхте да предизвикате хаос в болничната политика, каза докторът като се опита да бъде спокоен. Той обичаше раждания по правилата, когато бащата седеше в чекалнята или в дома си, а майката бе опоена, доколкото можеше, а не бащи в родилната зала и майки, които не искаха те. Да си тръгнат и отказваха лекарства. Медицинската сестра се оплака на старшата, която се усмихна. «Браво на нея», каза тя. «Може би някой ден ще променим правилата». Сестрата завърти очи и напусна стаята, за да нагледа родилката и да отнесе бебето да бъде премерено. Помогна на Гайл за туалета и се изненада, че младата жена не искаше да се гримира и не се вълнува как изглежда. Обикновено всички настояваха да изглеждат добре след раждането, докато Гайл само искаше да домъжа си и да го целува. Сестрите предположиха, че причината е във френския и кратко происход. След малко върнаха бебето което тежеше 4 килограма и половина. Беше красиво момиченце, което приличаше повече на баща си. Бяха се разбрали да кръстят бебето Доминик, ако е момиченце. Решиха, че името му отива идеално. Робърт се радваше, че дъщеря му прилича на него и смяташе Гайл за най-забележителната жена в света. А тя лежеше спокойно, сякаш нищо не бе станало. Нямаше и следа от страданията и кратко. Беше усмихна и щастлива, а бебето спеше в ръцете и кратко. Доминик Даванпорт Бертлет току-що бе пристигнала. Давампорт беше моминското име на майката на Робърт и Гайл го прие. Искаше второто име на дъщеря и кратко да е Ребека, но не възрази на съпруга си. Семейните традиции бяха важни за него и тя искаше той да щастлив. Вече имаше всичко. Съпруг, когато обичаше, и красива дъщеричка. Животът ти кратко наистина беше като вълшебна приказка. Единайсът Робърт се тревожеше за здравето на бебето и извика кардиолог-педиатър, който да го прегледа. Доминик беше съвсем здрава. След една седмица в болницата Гайл и Робърт отведуха детето си от дома, заедно с бавачката, която бяха избрали да се грижи за него. Гайл би предпочела да поеме грижите сама. Но Робърт искаше да им остава време, да пътуват заедно и да се наслаждават на живота. Присъствието на говернантката бе разумно и удобно, но ставяше прекалено много свободно време на Гайл. Двамата с Робърт обсъдиха връщането и кратко на работа, но Гайл нямаше желание да работи, след като бебето се появи. Щеше да и кратко бъде трудно да ограничи ангажиментите си и се страхуваше, че няма да прекарва достатъчно време с Робърт и бебето. Два месеца след раждането на Доминик, тя съобщи в агенцията си, че повече не смята да работи. Обичаше работата си като модел, която бе забавна и вълнуваща. Ай се оказа божи дар за нея в Париж след войната, но сега имаше съпруг и дете и бе готова да се откаже от кариерата си. Беше само на 22, но бе навлязла в нов етап от живота си. Осъзнаваше каква късметлика е и не приемаше щастието за даденост. Понякога майка и кратко, силно и кратко липсваше, искаше и кратко сегата да можеше да види бебето. Тъжно и кратко беше, че няма баби и дядовци, нито други роднини, но пък Робърт компенсираше напълно тази липса. Той обожаваше бебето, макар ненужно да се тревожеше за здравето му. Доминик се превърна в радостта на живота му. Винаги, когато си беше у дома, а носеше на ръце, говореше и кратко, четеше и кратко книжки. Когато стана достатъчно голяма, за да ги разбира, слагаше я да си легне и полудяваше от страх, когато се разболеше. Гайл също прекарваше много време с нея и я обичаше безкрайно. Но Доминик без тръста и най-ценното съкровище на Робърт. Нищо, което тя направеше, не му се струваше наредно. А когато майка и кратко или гувернантката и кратко се караха, тя тичеше при баща си да спаси, а той отменяше всяко наложено наказание. Колкото и да бе леко. Доминик беше неговата малка глезена принцеса, въпреки на одобрението на Гайл. Тя имаше по различни идеи за отглеждането на децата, а и нейните родители бяха изключително строги. Робърт, разбира се, беше на друго мнение. Как да накарам да се държи добре, когато ти непрестанно я глезиш? Оплакваше се Гайл напразно. Робърт не искаше да наказват Доминик. Нито да и кратко се карат. Гайл бе наясно, че това се дължеше на страховете му, свързани със смъртта на първата му дъщеричка, но Доминик бе здраво и силно дете. Робърт обаче не можеше да го превъзмогне. Беше лут на темата безопасност. Дори не е спасител за басейна им в Саутхемптън, което според Гайл бе излишно. Но тя обичаше съпруга си и не искаше той да се тревожи. Робърт пък държеше дъщеря му да щастлива. Неговите родители бяха строги с него, когато беше малък, и той не желаеше да бъде същият с Доминик. Беше типичният притеснителен и прекалено отстъпчив възрастен родител, докато Гайл безуспешно се мъчеше да осигури баланс, граници и разумна дисциплина. Глезотията и поведението на Доминик често причиняваха спорове между съпрузите. Гайл осъзнаваше от самото начало колко разглезена бе дъщеря и кратко, Доминик пищеше и се тръшкаше, когато не получаваше онова, което искаше. Майка и кратко бе недоволна от това, но всеки път, когато се опиташе да вкара дъщеря си в правия път, тя се втурваше към баща си, Робърт заставаше на нейна страна и молеше за снисходителност. Нежното му сърце и любовта му към Доминик не и кратко се отразяваха добре, но Гайл бе принудена да си мълчи за да осигури щастието на съпруга си. Доминик притежаваше остър език и често напомняше на Гайл за майка и кратко, която бе мрачна и строга жена. Гайл не бе сигурна, че глезотиите на Робърт щяха да направят дъщеря и кратко щастлива в по-късни години. В живота и кратко нямаше правила и ограничения, и когато баща и кратко бе наоколо, и кратко бе разрешено да прави каквото си поиска. Доминик знаеше много добре как да очарова и манипулира баща си, но често бе нацупена и ядосана на майка си без причина. Конкурираше се с нея за вниманието на Робърт, макар да не бе нужно, тъй като той обичаше и двете им. Доминик искаше баща си само за себе си, а на майка си гледаше като на съперница. И никакви уверения в противното не можеха да променят мнението и кратко, Робърт критикуваше говернантките за дето са прекалено строги и дори уволни няколко, след като Доминик се оплака от тях. За Гайл бе постоянно изпитание да поддържа мъжа си щастлив и да накара дъщеря си да се държи прилично. Това беше единствената тема, по която двамата с Робърт не бяха съгласни, но тя никога не успяваше да го убеди да дисциплинира дъщеря си. Бракът им беше идеален във всяко друго отношение, но Доминик създаваше сериозно напрежение между тях. А и не се свенеше да излъже или да обвини несправедливо майка си в нещо. Поведението й кратко се променяше само в присъствието на баща и кратко. С майка си бе проклет и заедлива, а това разочаруваше и натъжаваше Гайл, която копнеше за близост с дъщеря си. Искаше да се разбира с нея по-добре, отколкото самата тя някога се беше разбирала със собствената си майка. Като по-малка Доминик бе по-обичлива и нежна, но не задълго. Баща и кратко бе центърат на света и кратко, нейният защитник. А на майка си гледаше като на натрапница. И ревнуваше силно. А Робърт несъзнателно я окоръжаваше. Беше напълно заблудено дъщеря си, която искаше цялото му внимание и обич и смяташе майка си за смъртен враг. Когато Гайл сподели опасенията си с Робърт, той яростно отрече истината и настоя, че обича и двете еднакво, което не беше вярно. Положението не се подобри с годините. Доминик беше изключително умно дете и нейната страст беше бизнесът. Искаше да работи на Уолл-стрит като баща си. От ранна възраст водеше интелигентни разговори с него за бизнес, инвестиции, стоковата борса, а той грижливо и кратко обясняваше всичко. Това бе още един начин да изключи майка си от общуването. Въпреки трудната си дъщеря Робърт и Гайл имаха солидна връзка. Единственото, което не вървеше, бе на Гайл с дъщеря и кратко. Тя се държеше като разглезено дете, едва ли не от самото си раждане. А каквато и да бе причината, Робърт постоянно я глезеше и тя се възползваше от слабостта му. Той беше отговорен родител. Когато Доминик навърши три месеца, Робърт запозна Гайл и адвоката си със своите финансови планове относно дъщеря си. Очреди огромен фонд който щеше да и кратко остави цялото му гигантско състояние и собственост върху всичките им домове, имоти и инвестиции. Трябваше да и кратко се отпускат нарастващи изтечения на времето суми. Той искаше Гайл да използва къщите им докато е жива, но Доминик щеше да ги притежава. Планираше да остави щедра сума на Гайл, но основната част от богатството му бе предназначена за дъщеря му. Съпругата му щеше да получи много пари, които щяха да уредят живота и кратко завинаги, да се наслаждава на домовете им, за което Гайл изпитваше искрена благодарност, но лъвският пай отиваше при дъщеря им. Гайл, разбира се, нямаше нищо против, не искаше да лишава детето си от нищо. Не смятаха за необходимо да обясняват подробно финансовото споразумение на Доминик, но тя сякаш го инстинктивно и още от съвсем малка се държеше като разглезена наследница. Веднъж дори спомена пред майка си, че няма търпение да порасне достатъчно, за да уволни слугите, които не харесваше или се държаха строго с нея. Доминик бе лишена от съчувствие към хората. Гайл презираше надменността и наглостта, и кратко, това противоречеше на всичко, в което вярваше. Самата тя бе нежна и мила и никой от двамата с Робърт не се държеше така противно, както дъщеря им. Робърт беше изключително добронамерен със служителите си, Гайл също. Но Доминик бе груба, капризна и смяташе, че има право на всичко. У нея имаше и някаква горчевина, дори още на съвсем ранна възраст. Напомняше на майката на Гайл, която бе недоволна и мрачна. Агата не беше щастлива, Доминик също, въпреки уредения живот, баща, който обожаваше, и майка която обичаше и искаше детето и кратко да е добро към хората. Понякога Доминик бе ужасно предизвикателна, рядко излъчваше мекотата на родителите си. Напомняше на капризен възрастен още в детските си години, но хитро криеше тази си страна от баща си. Гайл дори не искаше да си помисли за деня, когато баща и кратко ще си отида от този свят, а тя наследи парите му. Надяваше се да не настъпи скоро. Гайл никога не се върна към кариерата си на модел и не съжаляваше за това. Новата и кратко страст бяха класовете по история на изкуството в Университета Колумбия. Нямаше представа какво щеше да прави с научната си степен, но се наслаждаваше на уроците, обогатяващи познанията и кратко за изкуството. Размишляваше дали да защити и докторска степен, но и кратко се струваше излишно. Гордеше се, че е бакалавър от Барнард и магистър от университета в Ню йорк Когато Доминик беше на 6 години, Гайл и Робърт заминаха за Париж. Беше 1953 година и белезите от войната вече почти бяха заличени. Завръщането дома бе много емоционално за Гайл и въпреки първоначалните и кратко опасения, прекараха чудесно. Един следобец се разходиха и с и тя разказа на съпруга си подробности за някой от картините. Робърт се впечатли от богатите и кратко познания. Докато се разхождаха и с една от галериите, тя спря пред една картина и внимателно я разгледа. Незабавно я позна. Беше една от първите, които бе окрила по молба на коменданта. Сякаш виждаше призрак от миналото. На твоето семейство ли е принадлежала? Попита Робърт, доловил, че съпругата му има нещо общо с красивата балерина на дега, но тя поклати глава. Не му беше разказала цялата история до сега, но може би беше време. Обясни му как комендантът тя бе помолил да укрие картините, които той и приятелят му бяха спасили от офицерите, които искаха да ги занесат в Германия. Отивах в стаята му след вечеря, а той ми даваше багета за майка ми, в която бе скрил навитата на руло картина. Бях прибрала скривалището в бараката 49 картини, когато той замина. Върнах ги в лувера веднага щом пристигнах в Париж. Служителите тук бяха шокирани, когато се появих с картините, усмихна се тя на спомена си. Мислеха, че са фалшификати, но повиках експерт, който веднага видя, че са истински. Същност, Уредничката на музея ми даде адреса на лелонг и така се озовах в модния свят. Стари спомени Гайл вече бе на 28, двамата с Робърт бяха женени от 7 години. Разказати кратко за укритите в края на войната картини му се стори невероятен. Гайл бе национален герой, без пасила 49 прочути картини от националното съкровище на Франция, откраднати от собствениците им. Някога благодариха ли ти за това? Попита той, впечатлен от скромния и простичък разказ. Не, защо да ми благодарят? Бях просто едно младо провинциално момиче, което изпълни дълга си към страната, въздъхна тя, припомняйки си останалата част от историята. Стана точно обратното. Заради сътрудничеството ми с коменданта бях обвинена в колаборационизъм. През последните месеци на войната, когато отивах всяка вечер стаята му, икономката ни реши, че спе с него, за да получа хляб за майка ми. И ме изобличи веднага след оттеглянето на правителството на Виши. Тогава ме разхождаха позорно и с улиците, обръснаха ми главата и ме наричаха предателка. Тя вече му бе разказала за неприятностите си по време на първото им пътешествие до сен Мориц, защото искаше Робърт да знае за случилото се. Сега, години по-късно, сподели цялата история. За нея все още бе твърде болезнено да говори за годините на войната, но историята с. Картините просто се изплъзна от устата и кратко. Защо не им обясни? Очуди се Робърт. Заболя го, когато си помисли какво бе преживяла Гайл, при това без никога да се оплаква от несправедливостите. През последните години говореше по-рядко за войната. Отколкото в началото. Не обичаше да мисли за това и никога не разказа на Робърт за еврейските деца. Те бяха част от друг живот. Сега тя се чувстваше различен човек. Нямаше да ми повярват, простичко отговори тя. Просто върнах картините в Лувара, и това беше краят. Служителите от музея не ми се обадиха повече. Получиха картините и нямаше нужда да говорим за това. По време... Пък и след войната се случваха доста странни неща. Гайл спомена имената на художниците, чиито творби бе окрила, и през следващите два часа се опитаха да ги намерят из галериите на Лувара. Откриха четири от тях и тя се усмихна, когато ги видя. Струваше и кратко се, че среща стари приятели. Историята беше зашеметяваща и Робърт осъзна, че в някои отношения съпругата му продължаваше да е загадка за него. Беше дискретна жена, но обичаше да се хвали. Какви други истории още не си ми разказала? я той, когато излязоха от лувара и се отбиха в близкото бистро да изпият по чаша вино. Гайл не отговори. Не искаше да крие истината от него, но просто не се чувстваше готова. Но след чаша вино му разказа за Ребека. Най-добрата ми приятелка в детските години се казваше Ребека. Бяхме на една и съща възраст. Семейството и кратко беше еврейско. Имаше двама по-малки братя и невестна сестричка, а баща и кратко беше най-важният банкер в провинцията. Бяха богати, имаха красива къща. Обичах я като сестра. Отивах дома и кратко всяка сутрин и двете карахме колелата си до училище заедно. Един ден, малко след началото на окупацията, Отидох да взема и видях какво оръжени жандармеристи набутаха семейството и кратко в камионетка и потеглиха. Заведоха ги в лагер на 2 часа път от селото. Беше ужасно. Хиляди хора, много жени и деца, цели семейства, които живееха в кошмарни условия, на палатки и в стар хамбар. Взеха им всичко. Домовете, парите, бизнеса. Държаха ги в лагера почти 16 месеца. Ходех да я видя всеки ден. Никога не ме хванаха и родителите ми не узнаха. Никога не споделих с никого. Но после се разболях и цяла седмица не можах да отида до лагера. А! Когато се върнах там, мястото беше празно. Всички бяха депортирани с влакове, вероятно към Германия или някъде на изток. Винаги вярвах, че Ребека е жива и ще се съберем отново. Веднага, щом пристигнах в Париж, посетих червения кръст и ги помолих да ми помогнат да я намеря. Семейството бе изчезнало преди три години. Нужни бяха месеци проучвания, за да узнаем какво бе станало. Всички били изпратени в Аушвиц и загинали преди две години. И никога вече не видях Ребека. Все още пазя парченце от панделката, която и кратко подарих. Беше се закачило на телената ограда в лагера. Гласът и кратко заглъхна, а Робърт усети буца в гърлото си. Не знаеше какво да каже, за да и кратко помогне да се почувства по-добре. Привлече я към себе си и силно я прегърна. Бяха минали повече от 11 години, откакто видя Ребека за последен път, но и кратко се струваше, че бе вчера. Нямаше смелост да сподели с Робърт историята за децата, които бе спасила, сякаш като отплата за случилото с приятелката и кратко. Просто не можеше да говори повече. Съпругът и кратко нямаше нужда да узнава някои неща от миналото и кратко, бяха женени цели седем години, преди да му разкаже за картините и Ребека. Върнаха се в хотела мълчаливо. Робърт мислеше за Гайл, съпругата му бе изключителна жена с невероятна сила на духа. Обичаше я повече от когато и да било преди. И всеки изминал ден изпитваше все подълбока благодарност към нея, за дето се бе съгласила да се омъжи за него. Беше прекрасна съпруга и му бе дала най-великото съкровище, любимото им дете, което той обожаваше. 12. характерът на Доминик не се промени с възрастта. Когато навлезе в тинаиджерските години, още по-жестоко ревнуваше от майка си и боготвореше баща си. Робърт твърдеше, че всички момичета е трудно в пубертета. Но Доминик минаваше всички граници. Демонизираше Гайл и непрестанно се караше с нея. Беше тъжно и обезкуражаващо и двете просто не можеха да се разберат, независимо колко се стараеше Гайл. Тя се опита да говори с Робърт за това, надявайки се, че той ще застане на нейна страна, но той винаги намираше извинение за поведението на дъщеря си. Или беше прекарала лош ден, или я е турмозеше някоя учителка, или имаше настинка или главоболие, или някой се отнасяше несправедливо с нея. Накрая Гайл осъзна, че той никога няма да види истината за дъщеря им. В. Неговите очи Доминик просто не можеше да греши. Гадното и кратко поведение набираше скорост и достигна апогея си, когато навърши 15. Книгите за възпитание на тинейджери твърдяха, че това е нормално. Гайл четеше всичко, което можеше да намери, за да опита да се справи с дъщеря си, но нищо не вършеше работа. Доминик бе обзета от дива ревност, мръзеше майка си и искаше баща си само за себе си. Нищо не се промени, но оръжията й кратко ставаха все помощни и нараняваха повече, а хапливият и кратко език стана непоносим. Мразеше идеята, че е половин французойка, което бе нов начин да отхвърли майка си. А когато някой заговореше за това, незабавно казваше че е американка, а не французойка. И макар да разбираше всичко, когато Гайл и кратко говореше на френски, отговаряше само на английски. Искаше да е дъщеря само на баща си и вечно недоволстваше от майка си. Гайл почти бе загубила надежда, че двете някога щяха да имат нормални отношения. Доминик не желаеше. Може би когато пораснеше достатъчно, но не и на 15 години. Ставаше все по независима и проклета. Беше втора година в гимназията и не спираше да повтаря, че няма търпение да замине за колежа. Искаше да завърши бизнес и да работи на Уолстрит с баща си. Не се интересуваше от никой от нещата, които вълнуваха Гайл, изкуство, история или мода. Говореше презрително за кариерата на майка си като модел. Само работата на баща и кратко имаше значение. Лятото отидоха до Франция и Италия и завършиха пътешествието в Лондон. Според Доминик, Франция беше отвратителна, макар да се забавлява чудесно там. Но не го призна, защото искаше да е ясно, че мрази всичко, свързано с майка и кратко. Върнаха се от Европа и отидоха във вилата в Саутхемптън преди Доминик да започне училище. Гайл говореше по телефона с кетерингова фирма за вечерята, която планираха през септември. Двамата с Робърт обичаха да дават изискани приеми, а не го бяха правили от юни. Доминик лежеше до басейна и четеше, а радиото гърмеше до нея. Робърт беше отишъл да поиграе тенис с приятел. Трябваше да се върне за обяд и масата до басейна вече бе сложена. Гайл тък му бе затворила телефона, когато приятелят на Робърт влезе в къщата. Беше ужасно пребледнял. Вмига, когато го видя, Гайл разбра, че станало нещо страшно. Матю, какво не е наред? Втурна се тя към него. Робърт, задавено, каза той. Играехме, той се смееше за нещо, побеждаваше ме и просто падна на корта. Втурнах се да помогна, направих му изкуствено дишане. Луис повика бърза помощ, пристигнаха след помалко от пет минути. Опитаха всичко. Матю заплака като дете. А тя го прегърна и също се разплака. Не беше възможно. Не можеше да се случи. Но бе станало. Беше обичала Робърт от първия миг, когато се срещнаха. А сега него вече го нямаше. Седнаха до кухненската маса и се хванаха за ръце. Луис звънна, за да се увери, че Гайл е добре. Матю бе много разстроен от неочакваната смърт на приятеля си, но държеше да го съобщи на Гайл лично. Луиза попита дали може да помогне с нещо. На 37 Гайл беше най-младата между тях и внезапно съзна, че вдовица. И как щеше да съобщи на Доминик? Мисълта бе направо ужасяваща. Как детето и кратко щеше да се съвземе от загубата на бащата, когато обожаваше? Той бе центърът на света и кратко, а тя на неговия. Матю си тръгна след няколко минути и обеща да се върне след обед. Тялото на Робърт бе откарано в моргата на близката болница. Гайл трябваше да се заеме и с това. Но първо и кратко се налагаше да съобщи на дъщеря си, че загубила бащата, когато боготвореше и обичаше повече от всеки друг. Нямаше представа как да го направи, а Робърт не беше до нея, за да й кратко помогне. За първи път от 17 години. Времето им заедно бе излетяло. 16 години. Брак, на който всички завиждаха. Но сега вълшебната приказка бе свършила. Краят бе настъпил в миг на тенис-корта. Просто е и така. Тя отида до басейна и седна в шезлонга до Доминик, която я изгледа раздразнено. Нова английска група гърмеше от радиото. Доминик остави книгата и се втораче в майка си. Какво? Трябва да ти кажа нещо ужасно, започна Гайл и се протегна да я прегърне. Доминик се скова в ръцете и кратко. Какво има сега? И сумтя тя предположила, че майка и кратко ще отмени някой от плановете и кратко. Гайл се вгледа в нея напрегнато и се опита да не се разплаче. Опита се да е силна заради дъщеря си. Татко каза Гайл и се помъчи да преглътне сълзите си. Играел тенис с Макюи. Доминик скочи, изгледа майка си свирепо и я е спря. Не. Не. Не ми казвай. Не искам да го чуя. Искаше да избяга, но нямаше начин. И тя, и майка и кратко нямаха избор. Трябваше да погледнат истината в очите, независимо колко ужасна беше. Получил инфаркт, каза Гайл Замаяно. «Добре ли е?» Отчаяно извика Доминик, а Гайл поклати глава. «Не, бепчо!» «Починал!» «Не!» «Не е!» Доминик. Искаше и кратко се да убие вестоносеца и да заличи случилото се, но бе невъзможно. Гайла прегърна, но Доминик се изтръгна от ръцете и кратко и се втурна разплакана в къщата. Гайл чу затръшването на вратата и я последва стаята и кратко, дъщеря и кратко лежеше в леглото и плачеше, полудяла от мъка. Гайл седя до нея цял час, опитвайки се да успокои. Накрая Доминик излая на майка си да се разкара от стаята. Не можеше да понесе мисълта. Не беше подготвена за нея. Робърт не беше боледувал. Беше здрав, жизнен мъж. А сега го нямаше. Невероятно тежък удар, особено за дъщеря му. Гайл се прибра в спалнята си извън на болницата, където го бяха откарали, в погребалния дом в Нью-Йорк и на адвоката на Робърт, после се обади на секретарката му и я помоли за помощ. Тя също бе шокирана. Шефът и кратко бе прекрасен човек и всички го обичаха. А сега се налагаше да планират погребението му. После Гайл се върна в стаята на дъщеря си. Искаше да и кратко помогне да се справи с мъката си, но не знаеше как. Тя бе последният човек, когато Доминик искаше да види. Дъщеря и кратко, грубо и кратко, изкреща да се махне от стаята и кратко. Беше се обадила на двете си най-близки приятелки, които дойдоха след обед и останаха с нея. Положението бе нереално. Гайл имаше чувството, че... Плува под вода. В главата й кратко се въртяха безброй мисли. Кошмарните ангажименти, свързани с погребението, музиката, цветята, разправиите с Доминик, която имаше вид на изоставено във военна зона дете и хвърляше изпълнени с омраза погледи към майка си, когато тя се опитваше да я прегърне или успокои. Сякаш обвиняваше майка си, че не бе умряла вместо Робърт. Гайл никога не беше се чувствала толкова съсипана, тъжна и обезнадеждена. Робърт беше накарал да вярва, че животът им ще е идеален за винаги, а сега би изчезнал след 16 прекрасни години брак. Чувстваше се изплашена изоставена, но трябваше да е силна заради дъщеря си. Срещна се с адвокатите през седмицата след погребението. Фондът за доминик и наследството за Гайл бяха точно такива, каквито Робърт и кратко бе казал. Нямаше изненади. Гайл притежаваше повече пари, отколкото някога щяха да и кратко трябват, и разполагаше всичките им къщи до края на живота си, макар официално собственик да беше Доминик. Гайл не искаше нито парите, нито имотите, а съпруга си. Дъщеря и кратко разсъждаваше като нея. Беше неотешима и отказа да отида на училище. Гайл не настоя, а управата на училището и кратко разреши един месец почивка ако обещаеше да си навакса по-късно суроците. Доминик бе прекалено разстроена, за да се съсредоточи върху каквото и да било. Директорът се отнесе с разбиране и поднесе съболезнованията си на нея и майка и кратко. В началото на октомври Доминик най-после се върна в училище, но се прибираше всеки ден с измъчен вид. Гайл също не се чувстваше добре. Внезапно всичко, което имаха и правеха, местата, където ходеха, хората, които познаваха, изгубиха значение. И за своя собствена изненада, за първи път, откакто се бе преместила в Нью-Йорк, Гейл изпита силна носталгия по Франция. Липсваха и кратко красивата страна, храната, хората, родния език и всичко познато. Дори не можеше да си го обясни. За нея Нью-Йорк бе свързан с Робърт и живот им заедно. Беше се омъжила за него почти веднага след пристигането си тук. След края на войната напусна Франция, изпълнена с омраза към нея, но сега копнеше да се върне там, поне за известно време. Не го сподели с Доминик, но Франция и кратко липсваше почти колкото Робърт. Беше обърнала гръб на страната си, след като тя я бе предала, но сега мечтаеше да си я у дома. И по Коледа вече бе. Напълно убедена в това. Доминик продължаваше да е тъжна и мразеше училището. Ако можеше, щеше да го напусне и да отида направо в колежа, но това беше невъзможно. Оставаха и кратко още две години. Една вечер след коледа Гайл подхвана темата. Тази година празниците бяха кошмарни без Робърт. Двете заминаха за Пълм бич, но се чувстваха потиснати там. Гайл не искаше да се вижда с приятелите им. Чувстваше се странно отчуждено от тях. Всички бяха подвойки, а тя съвсем сама. Струваше и кратко се, че е като птица с едно крило и не можеше да търпи съчувствието в очите им. Мислех си нещо, започна Гайл, след като двете с дъщеря и кратко приключиха вечерята. Напомняха на корабокрушенци, довлечени на брега от вълните. Животът без Робърт бе ужасен. Смъртта му бе шокираща и всеки ден без него бе агония. Гайл не се справяше по-добре от дъщеря си, която отказа да полага каквито и да усилия. Три месеца след загубата на любимия им баща и съпруг Николя от тях не бе започнала да се съвзема от удара. Гайл се чудеше дали това някога въобще ще се случи. «Може би имаме нужда да направим нещо различно», каза тя предпазливо. Смъртта на Робърт още повече бе отдалечила дъщеря и кратко, струваше и кратко се, че не може да достигне до нея, но знаеше, че трябва да го направи, въпреки съпротивата на Доминик. Гайл не искаше да се откаже от опитите си да преодолее пропаста между тях. И се надяваше, че една промяна ще им помогне. Какво искаш да кажеш това, да направим нещо различно? Подозрително е изгледа Доминик. Какво, например? Майка и кратко бе най-големият и кратко враг сега. Беше жива. А героят и кратко бе мъртъв. Доминик се чувстваше като хваната в капан. Не знам, оклончиво отговори Гайл. И аз не разполагам с отговори. Но е ужасно да седим така бездейно, сякаш чакаме Робърт да се прибере от дома. Не искам да продаваш апартамента, рядосано извика Доминик, за да прикрие страх си. Не възнамерявам да го продавам, тихо отвърна Гайл. Той ще бъде твой един ден. Но може би е разумно да заминем някъде за известно време. За няколко месеца или за лятото. Къде? Мислех за Франция. Мразя Франция. Изкреща Доминик, сякаш искаше да й кратко каже, мразя теб. Ненавиждаше мисълта, че майка и кратко е французойка. Подиграваше се на акценти и кратко, макар английският на Гайл да бе перфектен след толкова много. Години в Америка. Е, и тук не се забавляваме. И двете сме нещастни. Без Робърт всичко беше различно. Ню йорк Силдхамптън, Палм-Бич бяха тъжни и потискащи. Гайл не искаше да внася дългосрочни промени, но смяташе, че пътуването ще им се отрази добре. Мога да найема къща във Франция за лятото. Или пък ти да изкараш втория срок в Париж. Там има чудесно американско училище. Техни приятели бях изкарали година в Париж и страшно им беше харесало. Но Гайл осъзна, че каквото и да предложи, Доминик няма да се съгласи. Искаше баща си обратно. Гайл също, но това бе единственото, което не можеха да получат. Благодарение на Робърт разполагаха с възможности да правят каквото си искат, но не можеха да си го върнат. Защо не помислиш по въпроса? Нежно предложи Гайл. Доминик ни и кратко отговори. Стана от масата, втурна се в стаята си и затръшна вратата. Е, нормална реакция, промърмори Гайл и сложи чиниите в милната. Седмица по-късно тя се посъветва с психиатър. Лекарката обясни, че Доминик вероятно ще тъгува дълго по баща си, независимо къде се намира, и нямаше да одобри нито един от плановете на майка си. Гайл трябваше да вземе решението сама, възоснова на това, което смяташе за най-добро. Дъщеря и кратко просто не можеше да разсъждава трезво. В момента трябва да направите това, което ви се вижда най-разумно. Ако няколко месеца във Франция ще ви помогнат, заминете. Винаги можете да се върнете в Америка, ако там положението се влоши. Доколкото разбирам, парите не са проблем, така че бих ви посъветвала да опитате. Най-лошото, което може да стане, е да се приберете обратно. Пътуването може да се отрази добре и на двете ви. За съжаление, в момента Доминик има нужда от място или от човек, върху когото да излегне си, и това сте вие. Тя винаги си е била такава. Обичаше баща си Лудо, ревнуваше от мен. Той беше нейният герой. А сега го няма и е принудена да смен. Що се отнася до нея, това е възможно най-лошото положение. Може да се окажете по поблизки от когато и да било, трябва търпение, каза психиатър като обнадеждаващо. Думите и кратко бяха окоръжителни, но Гайл не им повярва. Отношенията с дъщеря и кратко не бяха добри от години. А сега Доминик бе ядоса е на тинейджерка, загубила бащата, когато обожаваше. Чувстваше се ограбена. Гайл разбираше, колко и кратко е трудно й. И кратко се искаше да намери начин да и кратко помогне, но нищо не вършеше работа. Беше изкупителната жертва и кратко се налагаше да понася мъката и яроста на Доминик. През един януарски уикенд, докато четеше някако списание, Гайл видя реклама на агенция за найми в Париж. Мястото предлагаше луксозни къщи и апартаменти в хубави квартали, най-вече в 7-16-ти район, двата на изискани квартала в града. Тя се втурачи, замислена в рекламата. Трябваше да направи нещо, а и времето тази година бе ужасно. От нова година до сега на три пъти валя силен сняг, а студът бе кошмарен. Градът изглеждаше унил и мрачен като настроението им. На другия ден, най-вече от любопитство, тя звънна в агенцията в Париж и попита дали разполагат с луксозно жилище под найем за 6 месеца. Имаме няколко, високомерно отвърна брокерката и попита Гайл какво има предвид. Гайл и кратко обясни, че иска нещо просторно и слънчево, достатъчно голямо за нея и дъщеря и кратко, в един от кварталите, споменати в рекламата. Да, мога да ви предложа, замислено отговори жената. Но може да е прекалено голямо за вас. Мезонет от слънчевата страна на авеню, Фош, на две пресечки от Триумфалната арка. Гайл знаеше улицата. Великолепни стари кооперации от времето на Наполеон, с големи стаи и високи тавани, красиви розетки и мраморни камини. Беше ходила по приеми там, докато работеше за Кристиан Диор. Повечето апартаменти бяха собственост на дипломати, посолства и чужденци. Собственост е на американска двойка, която може да пожелае да го продаде. Искат от нас да го даваме под найем, докато решат какво да правят. Никога не са го използвали. Напълно пълно обзаведене към него има икономка и слугиня. Четири спални и гараж. Наймат, който брокерката обяви, беше доста висок, но като си имаше предвид предлаганото, не бе изненада. А и можеха да си го позволят. Бих искала да го видя, каза Гайл и изненада самата себе си. Обеща да се обади в агенцията на следващия ден. После звънна в Американското училище в Париж и се определи среща там за другата седмица. Почувства се по-добре. Беше решила да замине за Париж, за да огледа апартамента и училището, без да споменава и дума на Доминик. Нямаше смисъл още да я тревожи. Без друго щеше да реши как да действа. След като огледа и прецени внимателно всичко. Идеята И кратко се стори леко откачена, но може би се нуждаеха точно от нещо такова. Не беше сигурна. А имаше много полоши неща от 6 месеца в Париж. Следващата неделя тя остави икономката при Доминик и хвана полета до Париж. Отседна в Ериц, огледа апартамента и училището и хареса и двете. Помисли си... Че Доминик ще побеснее, но както бе казала психиатърката, нямаше да постъпват в чуждестранния легион, а и винаги можеха да се приберат у дома. Но решението трябваше да бъде взето от нея, а не от ядоса на 15-годишна разглезена хлапачка. Когато се върна в Нью-Йорк, Гайл преведе парите за найема и училището. Говори с училищния психолог, който смяташе, че пътуването може да и кратко се отрази добре. После помоли да изпратят копия от документите на дъщеря и кратко в Париж. В Американското училище там се съгласиха да запишат в същия клас, като в Нью-Йорк, за да улеснят. Училището беше голямо, в американски стил, с безброй извънкласни дейности и спортове, от детската градина до 12-ти клас. Гайл се влюби в атмосферата там. Когато се прибрал дома, тя съобщи решението си на дъщеря си. Заминаваха след две седмици. Беше сериозна стъпка и за двете, но трябваше да опитат. Значи, след като татко е мъртъв, ти искаш да се прибереш във Франция? И сумтя Доминик с обвинителен тон. Няма да се местим там. Отиваме само за 6 месеца. Имаме нужда от промяна. И двете се чувстваме ужасно тук. А ако не ни хареса, ще се върнем порано. Не искам да съм с теб в Париж, грубо отвърна Доминик. Ами, приятелките ми, могат да ти дойдат на гости през пролетната вакансия или ние да се върнем тук. Не го приемай като присъда. Може да е забавно. Ай ще ти остават само 4 месеца до лятната вакансия, когато пристигнем там. Не е за цял живот. Доминик наистина се чувстваше като осъдена, но Гайл реши, че няма да се съобразява с това. Имаше нужда от промяна и се надяваше тя да се отрази добре и на дъщеря и кратко. Беше шанс и да си създаде нови приятелства. Когато потеглиха към Париж, Доминик изглеждаше и се държеше така, сякаш отвеждаха на заточение в Сибир. Но Гайл я чу как казва на приятелките си по телефона, че ще се върне за пролетната вакансия през март и признава, че училището е чудесно. Беше по-голямо от това в Нью-Йорк с много клубове и дейности. Учениците бяха предимно американски хлапета, живеещи в Париж, имаше и деца от други страни. Доминик беше развълнувана, което вдъхна надежда у майка и кратко, че може би нещата ще се оправят. Пристигнаха в апартамента, който бе огрян от слънцето, а економката навсякъде бе сложила въз Стаята на Доминик бе прекрасна, обзаведена с старинни мебели, тапицирани в розова куприна и огромно легло с балдахин. Икономката и слугинята бяха мили жени, а апартаментът беше безокорен, елегантно обзаведен, светъл и слънчев, в чудесна кооперация в хубав квартал. Не можеха да искат повече. На следващия ден Гайл откара Доминик в училище с колати и шофьора, които бе наела. Взее в края на деня и тя изглеждаше пощастлива, отколкото искаше да признае. Бяха се справили. Предстояха им 6 месеца в Париж, имаха апартамент и училище. Гайл бе твърдо решена да се възползва от това, независимо дали Доминик искаше да се порадва на новия живот. За своя изненада Гайл се почувства невероятно щастлива във Франция, чувстваше се като в свой дом. 13. в края на първата седмица в Париж Гайл вече знаеше, че бе поступила правилно. Доминик все още се цупеше и гледаше мрачно. Но я чу как говори по телефона с новите си приятели от училище и звучеше много по-добре, отколкото в Нью-Йорк. Беше се записала в клубове по тенис, ски и кинематография. А след като видя новия им апартамент, веднага покани най-добрата си приятелка от Нью-Йорк да им гостува през пролетната Ваканция. Не искаше да признае пред майка си, но се забавляваше. Скиташе по купони през уикендите, учеше заедно с учениците си гледаха американски филми. Гайл знаеше, че баща и кратко още и кратко липсва и винаги щеше да е така, но и двете се нуждаеха от промяната, време беше да се съвземат от преживяното. Гайл не беше живяла във Франция цели 17 години и бе изненадана колко и кратко харесваше. Чувстваше се у дома и бе истинска французойка. Живота тук къна кара да си припомни миналото си като манекен. Замисли се дали да посети Диор, но вече не познаваше никого там. Мадам Сесил се бе пенсионирала преди години, а Гайл не бе поддържала връзка с бившите си съквартирантки. След като напусна Париж, животът ти кратко беше доста натоварен. Сега се разхождаше из града, посещаваше любимите си музеи, записа се на курс в Лувара. Изпитваше непреодолимо желание да научава все повече за историята на изкуството. Купуваше си типична френска храна. Каквато не беяло от години, любимите от детските си дни сладкиши им се наслаждаваше безкрайно. А френският, който говореха навсякъде, и кратко се струваше благозвучен и прекрасен. Беше водила напълно различен живот с Робърт, който и кратко осигури безопасност и стабилност, каквито нямаше да има, ако беше останала във Франция. Но сега копнеше да се върне към корените си. Не искаше да посети родното си място, където бе понесла толкова тежки загуби, нито да види продадения преди години замък, но се радваше да е обратно в Париж. Помисли си, че Робърт би я разбрал. Тя обичаше страната, която я бе приела, но Франция все още бе нейният дом. Беше в гените и кратко, в душата и сърцето и кратко, като отдавна забравен приятел, когато бе открила отново. Беше част от нея. А тя изпитваше нужда да се върне от дома, на позната земя, за да превъзмогне загубата на любимия си съпруг. Откриваше себе си отново. В живота и кратко с Робърт винаги имаше нещо нереално, като приказка, и тя беше наясно, че другите хора не живееха по този начин. Имаше късмет, че се бе омъжила за него, но винаги бе знаела, че светът им бе неговият свят, а не нейният дори приятелите им. Никога не се беше заблуждавала смисълта, че е златната принцеса. Просто се бе омъжила за златния принц. Родителите и кратко бяха провинциални аристократи, но много посемпли от неговите роднини. Двамата с Робърт често. Бяха обсъждали кога да обяснят на дъщеря си колко и какво ще наследи един ден. Времето бе дошло по рано от очакваното, но и Гайл и адвокатът на съпруга и кратко решиха да не казват много за сега. Доминик едва навършваше 16 и нямаше нужда да е наясно с размера на огромното състояние, което бе наследила. Без друго, скоро щеше да научи. Но макар и да не знаеше никакви подробности, тя винаги бе смятала, че има право на всичко. Робърт и кратко бе внушил по някакъв начин, че е специална, различна и привилегирована. Гайл не одобряваше това и се надяваше дъщеря и кратко да се радва на дребните удоволствия в Париж в компанията на обикновени деца. Състоянието и кратко и всичко, което вървеше с него, можеше да се окаже страхотно бреме и да я изолира от нормалния свят. А сега имаше възможността да е просто едно обикновено хлапе в забележителен град. Гайл обожаваше Лувера, спомни си как двамата с Робърт бяха обикаляли галериите в търсене на картините, които беше спасила и върнала в музея. Всичко това вече беше част от друг живот. Бяха и кратко споменали за интересен музей, който тя реши да посети след обед, когато Доминик играеше футбол след училище. Дъщеря и кратко бе открила, че и кратко харесва да спортува. Имаше дългите крака на майка си, макар поразително да приличаше на баща си. Музей в Нисим де Камундо се намираше на улица Емунсо в 8 район. Помещаваше се в малка, елегантна къща, принадлежала на много богати турски евреи които били филантропи банкери, и бе пълен с изключително красиви антики. Къщата бе ремонтирана, а мебелите, подменени през 1935 година от роднини на първоначалните собственици, група загрижени парижани и приятели на семейството в чест на Нисим Декамундо, загинал в Първата световна война. Останалата част от семейството загинала в концлагер през Втората световна война. Гал си спомни отново за Ребека и семейство Фелдман, за красивия дом, който бяха загубили. Зачуди се дали не би могла да възстанови някой еврейски дом по подобен начин, за да почете приятелката си. Бяха изчезнали толкова много еврейски семейства. Обзеята тага, докато обикаляше стаите и се възхищаваше на изкуството и антиките. Собствениците на къщата бяха загинали в Аушвиц, като семейство Фелдман. Но дори след всички изминали години си личеше, че бяха оставили незаличим спомен в Историята на Франция Вечерта Гаел разказа историята на Доминик и за първи пъти кратко заговори за Ребека. Дъщеря и кратко слушаше безмълвно. Майка и кратко никога не бе споделяла това преди. Гаел не спомена за панделката, която винаги носеше със себе си и в момента лежеше в чекмеджето на бюрото и кратко в Париж. Не разбирам. Каза Доминик в края на разказа и кратко, защо някой не спря германците? И защо хора като семейство Фелдман не са отказали да заминат? Беше трудно да обясниш историята на толкова младо момиче, живяло винаги на свобода и без преследване, как цял народ можеше да е избит от сънародниците им страна, която считаха за свой дом. Нямаха избор. Войниците и полицията се появяваха на вратата и ми ги убиваха, ако не тръгнаха. Можеха да се опитат да избягат порано, но нямаха къде да отидат. И дори малки деца са били изпращани в концлагер. Гал Кимна и се замисли за Лоти и децата, които бе крила в бараката и отвеждала по тайните квартири в кошницата на колелото си. Но още не бе готова да сподели и това с дъщеря си. Доминик отида да подготвя домашните и да се обади на приятелите си, научила но нещо ново за майка си. Гайл се зачуди, дали това щеше да и кратко подейства. Дъщеря и кратко вече изглеждаше пощастлива, откакто пристигнаха в Париж и помалко я досана на майка си. И двете започнаха да създават нови приятелства малко след пристигането си. Гайл хареса няколко родители от училището. Още не бе готова да посещава светски събития и не знаеше дали някога щеше да го направи, но прекара няколко приятни вечери в домовете на новите си приятели и устрои няколко приема в апартамента. За новите и кратко познати бе интересно, че беше живяла в нью Йорк 17 години, а сега се бе прибрала от дома. Една от жените си спомни, че преди много години Гайл бе прочута манекенка и бе силно впечатлена. На 38 години Гайл все още бе много красива и изглеждаше очудващо млада. В Париж беше прекрасна пролет и постепенно и двете започваха да се съвземат. Най-добрата приятелка на Доминик от Нью-Йорк ги посети през пролетната вакансия и страшно хареса новото и кратко училище. Гайл и Доминик бяха твърде различни и не толкова близки, колкото на Гайл и кратко се искаше, но дъщеря и кратко бавно започна да и кратко прощава за смърта на баща си която бе ужасна загуба и за двете. Гайл бе с две години. По-голяма от нея, когато собственият и кратко баща почина, а тя също не бе близка с майка си. По странен начин историята се повтаряше. Срокът за найема изтичаше в началото на август и през юни собствениците предложиха да го дължат до края на годината. Не бяха решили дали да продадат апартамента, а Гайл не бе сигурна как точно да действа за напред. Беше обещала на Доминик да прекарат лятото в Саутхемптън, макар да се тревожеше как щяха да се почувстват във вилата, след като Робърт бе починал точно там предишното лято. Доминик обаче искаше да отиде. Гайл трябваше да реши къде да запише на училище за последната и кратко година, в Париж или в Ню Йорк. Тя се разхожда дълго време из парижките улици, потънала в мисли, но когато се върна в апартамента, знаеше какво трябва да направи. Не беше убедена, че това е справедливо към дъщеря и кратко, но искаше да запази апартамента и да се върнат за новия срок или дори цялата учебна година. А след това Доминик без друго заминаваше за колежа. Ако се съгласеше, защо да не прекарат годината в Париж? В края на август щяха да обиколят различните колежи, макар дъщеря и кратко вече да бе решила, че предпочита рътклив. А после щеше да довърши образованието си в бизнес-факултета на Харвард, където тък му бяха започнали да приемат и жени. Доминик щеше да тръгне по стъпките на баща си, както винаги се беше надявала. Мечтата и кратко да стане инвестиционен банкер като него не се бе променила. Дори сега бе потвърдо решена да осъществи, отколкото преди смъртта му. Гайла изчака да се прибере от училище и кратко каза, че иска да се върнат тук в края на лятото и тя да се дипломира в Париж. Зачака бурна експлозия, но такава не последва. Защо си правиш труда да ме питаш? И сум тя, Доминик. Без друго ти взимаш всички решения. Типичен тинейджърски коментар, придружен с остротата, която Гайл очакваше от дъщеря си. Но пък бе истинско облегчение, че Доминик не възрази ужесточено. Гайл я чу как развълнувано обясни на приятелката си, че се връща в американското училище в Париж през есента, но Доминик никога не би доставила на майка си удоволствието да признае, че щастлива. Събираха багажа си и се готвеха да заминат за Съединените щати, за да прекарат 4 юли в Саутхемптън, когато Гайл получи интересно обаждане. Беше прекарала дълго време в. Разговори с уредника на музея, Нисим Декамондо, и сега той я уведомяваше че семейство, което иска да почете изгубените си роднини, създава нов подобен музей на Левия бряг и търси уредник. Той знаеше, че Гайл има магистърска степен по история на изкуството и се чудеше дали щеше да се заинтересува от предложението. Тя веднага хареса идеята. Уредникът и кратко каза с кого да говори, на другата сутрин тя звънна и си уреди среща на следващия ден. Къщата беше великолепна, макар да се нуждаеше от ремонт. В продължение на 20 години бе притежавано от семейство, което я купило на безценница след депортирането на собствениците и кратко. Сега американски роднини бяха откупили имота. Искаха да го възстановят и превърнат в музей в памет на семейството. Нуждаеха се от човек, който да наглежда работата и да обзаведе къщата с антики и произведения на изкуството, подобни на загубените по време на войната. Семейството имало пет деца и бяха останали много албуми с снимки, които показваха вътрешността на къщата. Първоначалните собственици притежавали значителна колекция от произведения на изкуството и щяха да са нужни много пари, за да бъде възстановена, но пък роднините им бяха богати. Проектът се стори чудесен на Гайл. Тя остави резюмето си при уредника, обеща да се върне в началото на септември и му каза как да се свързва с нея, докато се намира в щатите. Вечерта развълнувано сподели новината с Доминик, която е изгледа мрачно. «Щом си търсиш работа в Париж, значи оставаш тук, мамо. Никога няма да се върнеш да живееш в Штатите, ядоса се тя. Не знам какво ще правя», честно отговори Гайл. «Ти заминаваш за колежа до година, а аз ще остана сама в апартамента в Нью-Йорк. А там се чувстваше много самотна». Винаги се бе чувствала малко като гостенка в домовете им. Робърт ги бе притежавал още преди да се оженят. Някой от тях бяха принадлежали на семейството, той бе купил апартамента на Пето авеню. Но Гайл се бе нанесла в неговия свят и сега, когато го нямаше, и кратко се струваше, че е като натрапница там. Имаше нужда да си намери свой собствен свят, а и всичките им къщи един ден щяха да са собственост на Доминик. Нищо не беше на нейно име и тя се чувстваше бездомна. Размишляваше за това, откакто Робърт почина. Но защо си търсиш работа? Нямаш нужда от пари. Каза Доминик, като я изгледа критично, както винаги, макар напоследък да го правеше порядко. Няма да имам с какво да се занимавам, когато заминеш за колежа, напомни и кратко Гайл. Нужда е се от нещо, което да ме държи заета. Не мога вечно да уча, прекалено стара съм за манекенка, а и без друго не бих се върнала в модния свят. Беше забавно, когато бях много млада и още не бях омъжена за татко, но не е подходяща работа за мен сега. А това може да се окаже интересен проект и начин да отдам почет на семейства като онова, за което ти разказах. Хората никога не би трябвало да забравят ужасите, особено тук, където позволиха те да се случат. В Съединените щати бе немислимо да се случат такива преследвания и предателства. Доминик не бе преживявала подобно нещо, за това не можеше да разбере. Защо просто не се захванеш с благотворителност? Няма да е интересно, както в музея. А и вероятно без друго тук няма да ме назначат. Имат нужда от уръдничка, а аз не съм такава. Доминик кимна и изгуби интерес към темата. Двете отидоха да довършат събирането на багажа. Гайл още мислеше за работата, докато пътуваха със самолета на другия ден. Знаеше, че много ще се зарадва, ако я е наемат. Проектът беше страхотен начин да бъдат почетени жертвите на войната. След като се върнаха в Нью Йорк, тя бе прекалено заета и забрави за работата. Доминик пълнеше апартамента с приятели денонощно. Навсякъде се мотаеха 16 годишни момичета, а понякога се появяваха и момчета. През уикенда отидоха в Саудхамптън. Всичко беше същото, само дето Робърт го нямаше. Устроиха ежегодния си прием за 4 юли, макар да им бе странно и до някъде неудобно да се забавляват без Робърт. Гайл се зарадва да види старите им приятели. Всички кратко казаха, че ужасно им е липсвала и се изненадаха, когато чуха че плануваха да се върнат в Париж през септември и Доминик да се дипломира там. Бавно, но сигурно, през последната година животът им се бе променил. Приятелите и кратко забелязаха, че тя отново бе типичната французойка, което я е накара да се засмее, но и да се замисли дали бяха прави. В края на август Гайл и Доминик обиколиха колежите, нещо, което бяха планирали грижливо през пролета. Видяха Ратклиф, университета в Бостън, Васър, Уелсли, Смит и Барнард, макар Доминик да не искаше да се запише в колеж в Нью-Йорк. Тя обмисляше и няколко колежа в Калифорния, но реши, че предпочита да остане на източното крайбрежие, което според Гайл бе поразомно. Калифорния беше прекалено далеч от къщи. И още по-далеч от Европа. Можем да разгледаме и Американски университет Париж, ако искаш, напомни и кратко Гайл, но Доминик не прие идеята. Ще учеш щатите, мамо, независимо какво ще правиш ти. Прибирам се от дома. Доминик хареса няколко от колежите, но избра Рътклив. Кандидатства за ранен прием, тъй като оценките и кратко бяха отлични, резултат от промяната в Париж. Резултатите и кратко от изпитите, като бяха почти перфектни. Робърт бе щедър дарител на Харвард, любимия му университет, а и дядото на Доминик също бе учил там. Доминик се надяваше да се свържат с нея до декември и вече работеше по молбата си. Върнаха се в Париж два дни преди началото на учебната година, което даде възможност на Доминик да се види с приятелите си. Много от тях се бяха върнали в Съединените щати за лятото, други бяха заминали за Южна Франция, Испания, Португалия и Италия. Опитът и преживяванията им бяха по-богати и интересни от тези на приятелите и краткощатите. Гайл се записа в нов клас в Лувара за есения семестър и изкара две седмици там, преди да и кратко се обади уредникът на музея й. Да, попита дали още се интересува от работата. Всичко във Франция замираше през юли и август и се съживяваше през септември. Да, интересувам се, отвърна тя ентусиазирано. Мислех, че сте ме забравили или сте назначили друг човек. Ни най-малко. Искаме вас. Какво ще кажете да се отбиете утре? Когато пристигна в къщата, архитектът, строителят и два му от членовете на семейството я очакваха. Обясниха и кратко подробно идеята си за музея. Гайл се изненада, когато я попитаха дали бе живяла в Съединените щати през войната. Не. Бях си тук, спокойно отговори тя и се зачуди дали репутацията и кратко като колаборационистка все още преследваше. Но пък те не знаеха муминското и кратко име, нито от коя част на Франция беше, така че това бе невъзможно. Работих за Ост от 1943 година до края на окупацията. За първи път признаваше това открито и се почувства добре. Забеляза, че изпълнителката на завещанието и кратко се усмихна. Беше мила жена, по-млада от нея, с живи, умни очи. Спасявахте еврейски деца? Попита жената. Семейството изглеждаше изненадано и доволно. Транспортирах ги до тайни квартири. На каква възраст бяхте? Започнах на 18. Най-добрата ми приятелка бе депортирана заедно със семейството си. Затвориха ги флагера лагера във Виен за 15 месеца, а по-късно научих, че всичките били убити в Аушвиц. Нашето семейство загина в Бохенвалд. Музеят щеше да носи името на фамилията – Штреус. На следващия ден и кратко се обадиха и, и кратко предложиха мястото. Беше щастлива, съгласи се да започне другата седмица. Щеше да и кратко се наложи да зареже курса в лувъра, но нямаше нищо против. Беше се записала в него, за да има с какво да запълва времето си. Заплатата, която и кратко предложиха, беше много ниска, но това не я вълнуваше. Благодарение на Робърт, можеше да работи каквото поиска, без да се тревожи как ще свърже двата края. Половин час покъсна изпълнителката на завещанието и кратко звънна и я покани на обяд другата седмица. Гайл я беше харесала по време на интервюто. Казваше се Луис. Оговориха се да се видят в Фука и така започна едно ново приятелство. Вечерта Гайл разказа на Доминик за работата си. Но тя почти не и кратко обърна внимание. Не и кратко звучеше особено интересна. И двете бяха доста заети. Гайл ходеше в къщата всеки ден, работеше са строителя по плановете за. Ремонта и прекарваше часове в обикаляне на антикварни магазини и търгове, за да намери мебели, подобни на онези от снимките. Собствениците бяха притежавали много красиви антики и картини, и тя страшно се вълнуваше всеки път когато откриеше нов подходящ предмет. Струваше и кратко се, че сглобява мозайка. Тък му излизаше доволна от търга в хотел, дрюот с малка картина в ръка, сходна с една от онези от старата всекидневна в къщата, за която плати доста пари, когато забеляза хората по улицата да говорят необичайно живено. Усети, че бе станало нещо важно. Пусна радиото в малкото пежо, което си беше купила, и чу новината за убийството на Джон Кеннеди. Застина в колата шокирана. Това бе невъзможно. Подкара право към училището на Доминик, за да вземе. Знаеше, че ще стигне там в края на футболния матч и дъщеря и кратко вероятно вече бе чула ужасната новина. Пред училището имаше ученици, които се прегръщаха и плачеха. Откри Доминик в стаята за събрания където в компанията на други разплакани хлапета гледаше телевизия. Показваха репортажи от Далъс. Гайл прегърна Доминик, която хлипаше неотешимо. Беше запалена почитателка на Кеннеди, а Джаки Беней Нидол. Показаха първата дама в изцепания и кратко скръв костюм, и Гайл също заплака. Беше мъчително и тъжно, особено когато видяха и децата на президента. Истинска трагедия. Гайл осъзна, че това е историческо събитие, също като деня, когато Париж падна в ръцете на врага. Имаше моменти и събития, които се запечатват в паметта ти до най-малката подробност. Какво си правил тогава, как си бил облечен, с кого си бил, как си се почувствал, когато си чул новината? Двете с Ръбека бяха заедно, когато чуха, че Франция се е предала на немците. Няколко от учениците дойдоха с Гайл и Доминик в апартамента им с малката и кратко кола, други ги последваха с колелата си. Гайл им приготви вечеря и продължиха да гледат новините докъсно през нощта. Всички останаха да преспят от тях. Искаха да са заедно. Следващите дни бяха наситени с емоции. Училището затвори заради траура, а телевизионните репортажи се предаваха по целия свят. 39 Тридсетидаветият рожден ден на Гайл мина незабелязано, но сега това не беше най-вожното. Всички се чувстваха сякаш бяха загубили близък човек, бе им трудно да се върнат на училище и на работа. Прекараха денина. Благодарността в Париж. Гайл покани от дома две семейства от училището и Луис, новата и кратко приятелка от музея. Приготви храната с наохотната помощ на дъщеря си. Атмосферата около масата беше оживена и дружелюбна, и Гайл се зарадва, че бе поканила гости. Луис все повече и кратко харесваше. Тя доведе си на си дъщеря си, които бяха по-малки от Доминик. Самата тя също беше млада вдовица. Двете с Гайл имаха много общо. Луис също бе изгубила близки приятели във войната и сега неуморно се трудеше в музея. Тя остана да помогне на Гайл след вечерята и двете си бъбриха оживено, докато разчистваха. За Коледа се върнаха в Съединените щати. Планираха да прекарат две седмици в Нью-Йорк и една в дома им в Палм-Бич, който им се стори особено потискащ. Беше втората им Коледа без Робърт, но все още бе ужасно тежко. Завърнаха се в Париж след Палм-Бич и писмото, което Доминик очакваше с нетърпение, беше пристигнало. Тя го отвори с треперещи ръце. Гайл се вторачи напрегнато в лицето и кратко, а Доминик изкрещава одушевено. Приета съм. Бе приета Фрътклиф и щеше да се дипломира в Харвард. Доминик се втурна стаята си, за да се обади на приятелките си, а Гайла загледа как тичаше по коридора. Побузите и кратко се стекоха сълзи. Знаеше, че поредният етап от живота и кратко щеше да приключи когато Доминик замина за колежа. Всъщност, живота ти кратко непрестанно се променяше и тя се зарадва, че бе решила да остане в Париж. Апартаментът в Нью-Йорк щеше да е непоносимо самотен, без дъщеря и кратко. Сега Гайл имаше живот и работа в Париж. Доминик щеше да учи в клиф и да се дипломира в Харвард, също като баща си. Гайл се радваше за нея. Започваха да се случват хубави неща. И за двете. Най-после. 14, след вълнението заради приемането на Доминик в Радклиф нещата, тръгнаха в познатата рутина. Доминик трябваше да завърши последния срок, а Гайл бе заета в музея. Продължаваше да обикаля художествени галерии и търгове, за да довърши обзавеждането на къщата. Строителят и архитектът се трудеха усърдно с надежда да свършат в края на годината, което изглеждаше възможно, Макар да беше страхотно предизвикателство. Не беше лесно да се справяш с работниците тук. Всяка вечер Гайл си носеше подробни бележки от дома, отбелязваше какво още да купи за къщата, нахвърляше идеи, за да рекламира музея пред местните хора и... Туристите и да го включи в пътеводителите. Двете с Луис често обсъждаха онова, което им предстои, и често обядваха заедно. В момента Гайл обзавеждаше спалните на децата, което бе много тъжно за нея. Беше познавала десетки деца, като тези на Штраус, които чувстваше очудващо близки, след като в продължение на месеци бе гледала снимките им. Семейството имало четирима синове и една дъщеря, всичките по 12 години. Гайл знаеше имената им, познаваше характерите им, какви книги и играчки бяха харесвали. Беше го научила от писмата на майка им, запазени от роднините. Номи Штраус, майката, и кратко се струваше забавна, интелигентна и образована жена, която обожавала съпруга и децата си и им е била напълно дадена. Цялото семейство вече бе част от живота на Гайл. Това беше болезнено, но друга страна и кратко действаше заздравяващо. Те винаги и кратко напомняха за Ребека. Три месеца след като се прибра от Нью-Йорк, Андре Шевалие, архитектът, Апокани на вечеря. Той и съпругата му Женевиев живееха в апартамент в Муммартър. Гайл ги харесваше и прие поканата. Доминик си беше вкъщи и учеше, така че тя нямаше нищо против да излезе и да остави сама. Обещай кратко да се върне в приличен час. На следващия ден и кратко предстояха няколко срещи в музея с търговци на старинни играчки. Спалните на децата се оказаха по-трудни от тези на родителите им. Приятно прекарване, промърмори Доминик през рамо и не вдигна глава от учебника. Гайл подкара колата към Мартер. Очакваше вечерята с нетърпение и купи бутилка хубаво червено вино. Беше с панталони полувер, тъй като Андрей кратко каза, че вечерята няма официален характер. Пристигна в апартамента задъхана, след като изкатери шест етажа по хлъзгави стълби. В старата кооперация нямаше асансьор. Андрей кратко се извини, когато видя, че останала бездъх. Радвай се, че не те накарах да носиш пазарските турби нагоре по стълбите, засмя се той, когато Гайл му подаде бутилката вино. Въведе я във всекидневната, където гостите, които вече бяха пристигнали, пушеха, бъбреха и пиеха. Оживените разговори продължиха, когато седнаха около масата. Гайл бе настанена между архитектката която бе партньорка в бизнеса на Андре, и Цигулар приятел на Женевиев. Тя самата преподаваше пияно и пеене в консерваторията. Мъжът срещу нея беше. Композитор казваше се Кристоф Паски. Андрей кратко обясни, че композира музика за филми и за телевизията. Изглеждаше интересен и сериозен мъж. Заговориха с Гаел и с циголаря за политика. Преди да се върне във Франция, Гаел не осъзнаваше колко силно и кратко липсваха оживените разговори по време на вечеря, интелектуалните дискусии и политическите спорове. Хората седяха безкрайно дълго около масата, за да си бъбрят. А и храната бе великолепна. Женевиев беше превъзходна готвачка и бе приготвила невероятно вкусна вечеря, пълна на гъска и печени картофи, пълнени ни с а за предястие салата от раци. Как позволихте да ви убедят за великия проект на Андре? Заинтересовано я попита Кристоф. Тя е гениална жена и има добро сърце. Отговори архитектът вместо нея и тя се засмя. Мисля, че проектът е вълнуващ. Миналата година посетих музея Нисим Декамондо и бях впечатлена. Те ме препоръчаха за проекта, след това говорих с уредника. Тези малки музеи са толкова лични и интимни, а и посланието им е важно, обясни тя със страст. Продължиха да говорят по други теми и Кристофа попита дали не е половин американка. Тя му обясни, че е била омъжена за американец и за това носи името Бартлет. Но решихте да постъпите разумно, като се разведохте и се прибрахте във Франция. Пошагува се той, а тя се усмихна учтиво. Не, не се разведох. Вдовица съм. Кристоф се почувства неудобно и призна, че хич не го убивал у светските разговори, затова никой, освен Андре, не го канал никъде. Двамата бяха стари приятели и съученици и архитектът обикновено му прощаваше гафовете. Кристоф и кратко сподели, че в повечето случаи въобще е забравил за поканите и си ги припомнял на другия ден, след като домакините му са обаждали ядосани. Андре обаче му се беше обадил, за да му напомни за вечерята. Гайл се засмя на думите му, изглеждаше искрено разкаян за грубостта си. Имаше наситено сини очи и руса коса, беше елегантен, висок мъж в началото на 40-те. За да разчупи леда, тя го попита дали има деца, но той отговори, че никога не е бил женен. Никоя жена не ме иска, спокойно обясни той. Вярно е, добави Андре. Кристоф е работохолик. И затова е толкова преуспяващ. Не съм преуспяващ. Но работя по въпроса. Кристоф попита Гайл с какво се занимавала преди музея и тя. Му обясни, че веднага след войната е била манекенка, а след като се омъжила, не е работила. Гайл все още приличаше на модел, бе елегантна дори в панталон и полувер. Той забеляза, че тя още носи венчалната си халка, макар да беше вдовица. И манекенството ви даде квалификация за уредник на музей? По любопитства той. Имам магистърска степен по история на изкуството. И е страшно добра в работата си, похвали Андре. Не се съмнявам, усмихна се Кристоф. Женевиев поднесе ябълкова торта и кафе. А вие имате ли деца? Попита Кристоф. Гайл беше споменала дъщеря си, но той не знаеше дали има и други деца. Една дъщеря заминава за колежа през есента. Съединените щати ли? Тя кимна утвърдително. Това за добро ли е? Имам предвид заминаването за колежа. Във Франция децата си оставаха от дома, учеха в университетите в градовете си и живееха с родителите си. Гал познаваше системата добре, макар че брат ти кратко бе учил в Париж. За нея е добре. Но аз ще съм самотна. Доминик не трябва да остава тук. Аз запринудих да се преместим в Париж, когато баща и кратко почина, имахме нужда от промяна. А исках да се прибера от дома. Живях в Нью-Йорк 17 години и тогава не го осъзнавах, но Париж ми липсваше. След като съпругът ми умря, направо се поболях от носталгия. Не бих могъл да живея никъде другаде пламенно каза Кристоф, като сервира парче торта на Гайл и нападна своето. От Париж ли сте? Не, близо до Лион. Живях тук една година, когато работех за Кристиан Диор след войната. Малко след напускането и кратко Диор бе отворил своя собствена модна къща. Бе починал преди 6 години и младият му помощник, и Сен-Лоран сега бе главният дизайнер на телието му. Звучи бляскаво. Отбеляза той. Париж, Нью-Йорк, прочут модел. Гайл обаче не изглеждаше претенциозна и надута и това му хареса. Беше семпла и приятна жена. И ви не иска да продължи образованието си тук? Жалко. Тя е чиста американка, а я приеха в мечтаното училище, така че със сигурност ще замине. А каква иска да стане, когато порасне? Банкерка като баща си. Усмихна се Гайл. Кристоф повдигна вежди изненадано. Струваше му се странен избор за момиче. Гайл разсъждаваше по същия начин, но Доминик изпитваше истинска страст към света на бизнеса. Сигурна съм, че ще се справи отлично. Обича бизнеса, економиката и математиката. А мен не ме бива в нито едно от тях, усмихна се Гайл. На колко години е? Попита Кристоф. Гайл му се виждаше на около 30, но трябваше да е по-възрастна, след като дъщеря и кратко постъпваше в университет. Почти на 17. Ще бъде най-малката в класа си. Значи очевидна умна като майка си, направи и комплимент той. Минаваше един часа, но всички се забавляваха. С Кристоф решиха да си тръгват по едно и също време и Гайл бе в прекрасно настроение. Мога ли да ви придружа по опасните стълби на Андре? Обикновено падам поне веднъж, ако съм пил достатъчно вино на вечеря. Ще тръгна първи, за да се приземите върху мен, ако паднете, каза той. Гайл се засмя, но изпита благодарност за помощта. Стълбите наистина бяха ужасни и я плашеха, а обувките и кратко бяха ниски, но се пръзаляха. Тя заслиза внимателно след Кристоф и на два пъти се подхлъзна. Лампите бяха на таймер, непрестанно угасваха и тя се радваше, че не само сама, докато търсеха ключа за осветлението на всеки няколко минути. И двамата изпитаха облегчение, когато слязоха долу без происшествие. Надявам се Андре скоро да спечели достатъчно пари, за да се премести в кооперация с асансьор и прилично осветление. Стълбите му са идеални за самоубийци, отбеляза Кристоф, а тя се засмя. Той изпрати до колата и кратко. Каза и кратко, че му е било страшно приятно да се запознае с нея и, и кратко пожела успех в музея. Гайл му благодари, сбогува се и подкара към дома си. Намери Доминик в леглото и кратко. Дълбоко заспала. На другия ден, когато се видя с Андре, той и кратко каза, че Кристоф бил много впечатлен от нея и го помолил за телефонния и кратко номер. Да му го дам ли? Или да му кажа да се разкара? Тя се засмя. Не беше сигурна какво да отговори. Харесах го, но не съм излизала с мъжът, както се запознах със съпруга ми. Не мисля, че не съм готова за гаджета. Андре беше останал със същото впечатление, но все пак трябваше да попита. Добре, ще му кажа да забрави. Той без друго е смахнат и само работи. Но Гайл смяташе, че и това звучи интересно. Кристоф изглеждаше свестен и приятен човек, а дългогодишното му приятелство с Андре бе отлична препоръка. Предполагам, че можеш да му го дадеш, каза тя. Никога не е лошо да си създадеш нови приятелства, отвърна тя небрежно. Без друго няма да ти се обади. Ще забрави името ти до утре и ще се върне към композирането. Мисля, че в момента работи по музиката за някакъв филм. Изненадах се, че въобще дойде на вечерята. Вероятно имал нужда от хубава храна, влюбане в храната на жена ми. Да, всичко беше великолепно. Изядох две порции от гъската и огромно парче торта. Имаш нужда от храна, отбеляза той и завърти очи. Въпреки предсказанието на Андре, вечерта Кристоф и кратко звънна, веднага след като взе номера и кратко от приятеля си. Доминик вдигна телефона. Извика майка си, после отново изчезна стаята си. Наистина се зарадвах на запознанството ни с нощи, топло каза той. И Андре е прав. Обикновено работя нощта не излизам, но не бях хапнал нищо свясно цяла седмица, а Женевиев е превъзходна готвачка. Гайл се засмя. Андре спомена, че това е била причината за идването ви. Каза ми, че работите по музиката за филм. Опитвам се. Крайният срок наближава, а съм завършил едва половината, притеснено отговори той. Сигурно е много интересно. Понякога. Обичам работата си. Всъщност, изпитвам истинска страст към нея. Аз също. Забавлявам се великолепно в музея. Но и аз изоставам му графика. Гайл беше се справила чудесно през деня с играчките на децата и намери всички които бе търсила. Жилището постепенно се превръщаше в това, което искаше. Тругателен проект, замислено, отбеляза той. Имате ли личен интерес към него? Не знаеше защо, но подозираше, че Гайл наистина има личен интерес. Ай бе сигурен, че... Заплатата и кратко беше съвсем малка. Не го правеше заради парите. Да, имам, меко отговори тя. Познато мое семейство бе депортирано. Най-добрата ми приятелка. Всички познавахме такива хора, каза той сериозно. Беше ужасно време, от което би трябвало да се срамуваме. Съгласна съм и за това музеят е толкова важен за мен, макар да е малък. Въпреки скромните му размери, Гайл се надяваше да го превърне в една от парижките забележителности, важна в светско, културно и историческо отношение, Макар за сега да нямаше конкретен план, как точно да го постигне и да привлече вниманието към него. Очаквам с нетърпение да го видя завършен, каза Кристоф. Особено сега, след като вече познаваше Гайл. Андре бе споменавал преди за нея. Твърдеше, че е много умна и привлекателна жена и работят чудесно заедно. Мога ли да ви поканя на вечеря някой път? Попита той с престорена небрежност. Не знаеше каква щеше да е реакцията и кратко, а и помнеше венчалната и кратко халка, но пък му беше казала, че е вдовица. Очевидно бе овдовяла наскоро, защото Андре му каза, че не ходела посрещи. Това ще е чудесно, прямо отговори тя, но не добави нищо друго, затова Кристоф реши да не я притиска като предложи определен ден. «Ще ви се обадя, когато понапредна с работата», каза той, тъй като не искаше да изглежда прекалено нетърпелив. Гайл му благодари и затвори, когато Доминик влезе в стаята. Кой беше това? Попита тя намръщено. Приятел на архитекта, с когото работя в музея. Не те покани насреща, нали? Попита дъщеря и кратко стона на велик инквизитор. Не, не ме покани. Запознахме се с нощи. Няма да излизаш с никого, нали? В момента не. Не съм размишлявала по въпроса. Защо? Прекалено си стара, не се нуждаеш от друг съпруг, а и на татко няма да му хареса, категорично заяви Доминик, а майка и кратко се засмя. Е, благодаря ти, че ми обясни всичко ясно, особено факта, че съм прекалено стара. Такава си и няма нужда да се омъжваш отново. Татко ти остави достатъчно пари. Откъде знаеш? Намръщи се, Гайл. Той ми каза, че ще го направи. Спомена, че ще ти остави повече от достатъчно за луксозен живот, а аз ще получа всичко останало. Той се погрижи чудесно и за двете ни, каза Гайл, за да приключи разговора за парите. И си права, не се нужда я от нов съпруг. Но! Без друго не бих се омъжила за някого заради парите му. Робърт и Доминик си бяха говорили за пари повече, отколкото на нея и кратко харесваше. Дъщеря и кратко също бе манячена на тема пари. Кой колко имаше, как да изкара повече, какви са добрите инвестиции? Беше се насочила правилно към професията на инвестиционен банкер. Извадила си късмет статко, изтърси Доминик, а Гайл я изгледа изненадана. Да, извадих късмет, защото той беше добър човек и се обичахме силно, поправя тя. А също и богат. Гайл не хареса забележката, а и отношението и кратко. Хората трябва да се женят по любов, а не за пари, твърдо заяви тя. Парите помагат. Аз не бих искала да съм бедна, спокойно отбеляза Доминик. Майка и кратко не хареса и това изявление. Аз бях бедна след войната, честно призна тя. ако си беден, работиш усърдно, което е хубаво. Разбира се... Бедността не беше забавна, а доста стресираща. Искам да работя усърдно и да се справя по-добре и от татко, каза Доминик, а в очите й кратко имаше ледена амбиция и желязна решителност. В живота не става дума само за пари. Можеш да си щастлива и без тях. Или много нещастна с тях, ако си с неподходящия човек, спокойно каза Гаел. Както татко и първата му съпруга. Тя се стремяла към парите му. И сумтя Доминик презрително. Аз без друго не възнамерявам да се омъжвам, добави тя, после излезе от стаята, а Гайл се замисли върху разговора им. Мразеше мисълта, че дъщеря и кратко бе толкова съсредоточена върху парите. А положението със сигурност нямаше да се подобри, когато Доминик научеше точната сума на оставеното от баща и кратко. Тя щеше да получи първата вноска на 18 години, което според Гайл бе прекалено рано. Млада студентка не се нуждаеше от подобно богатство, но Робърт имаше различни идеи за парите и не се съгласи с съпругата си. Е, поне първата вноска щеше да е след една година. Робърт бе искал Доминик да се научи как да управлява и инвестира състоянието си и да поеме отговорност за него на ранна възраст. Отново прекалено рано, според Гайл. Парите щяха да отдалечат от връзниците и кратко, а и можеше да започне да харчи неразумно. Робърт обаче не смяташе така. Доминик не бе щедра като баща си. Кристоф звънна на Гайл след няколко дни и я е покани на обяд. Мислеше, че така ще е улесни и и кратко предложи да се срещнат старо. Бистро, което тя харесваше. Тя се появи там след една натоварена сутрин. Беше ходила на изложба за мебели, а на другия ден щеше да присъства на търк. Беше посетила предварителния оглед на продаваните вещи и показа на Кристоф каталога и предметите, за които щеше да наддава. После заговориха за музиката му. Очите му засияха, когато говореше за работата си. Наскоро беше посетил прага, за да чуе симфония, композирана от негов приятел. и кратко че е преподавал в известно музикално училище в Бостан една година и много му харесало, макар да не можел да си представи да живее там завинаги. Кристоф беше интересен и интелигентен мъж, а от думите му си личеше ясно, че музиката бе неговият живот. Времето им заедно излетя бързо, а преди да се разделят, той я е попита дали може да я види отново. Гайл се поколеба за миг, припомняйки си разговора с Доминик. Да. Това би ми харесало, честно отговори тя. Той беше чудесен за компания и се забавляваха отлично по време на обяда. Но наскоро говорих с дъщеря ми за излизането ми посрещи. Твърди, че съм прекалено стара и не се нуждая от мъж в живота си. Бях предупредена. Тя се засмя весело, а той се намръщи. Съгласна ли си с нея? Попита той, като я погледна изпитателно. Понякога Отговори тя, като се вгледа в сена за момент, после го погледна. Не съм излизала на среща от 18 години. Нямам никакъв опит. Но обядът с него не беше среща, а просто похапване с нов приятел. Или поне тя си мислеше така. Определено не си стара. Децата са жестоки. Може би за това никога не се ожених. Самочувствието ми е доста крехко и биха наранили чувствата ми. Гайл отново се засмя. Да, децата наистина нараняват чувствата ти. При това го правят винаги, когато им се отдаде възможност. Но отговорът ми на въпросът ти е да. Бих искала да се видим отново. Харесваше го. Като приятел, като мъж, като нещо. Не знаеше какво точно. Той ни кратко предлагаше брак, просто обяд или вечеря. А и тя не бе задължена да споделя с Доминик. Чудесна новина. «Ще ти се обадя», каза той, целуна я по двете бузи, а тя му благодари за обяда, качи се в колата си и потегли. Кристоф се усмихна. Гайл беше прекрасна жена. А дъщеря и кратко типичната тинейджерка. Той ни кратко се обади две седмици и Гайл се зачуди дали не го беше обидила с нещо. Беше погълната. От работата си, за това не му отдаде голямо значение. Решението беше негово. Прекараха един приятен обяд и не бе задължително той да се превърне в нещо повече. След няколко дни Кристоф и кратко се обади и я е покани на вечеря. Предложи да вземе, но тя предпочета да се срещнат направо в ресторанта. Не искаше да се обяснява с Доминик. Едва го познаваше и между тях вероятно нямаше да се получи нищо, така че не си струваше да се кара с дъщеря си. Доминик смяташе, че майка и кратко трябва да остане целомадрена и вярна на Робърт до края на живота си. Е, това и без друго можеше да стане. Още не бе готова да се впусне в приключения, но пък една вечеря не беше проблем. Кристоф предложи малък улютен ресторант на левия бряг където тя никога не беше ходила. Седяха дълго около масата с великолепна храна и си бъбриха с часове. По време на вечерята той спомена, че е живял 7 години с някаква жена. Връзката им приключила, защото той не искал да се жени и да има деца. Жената си тръгнала, омъжила се за друг и родила три деца. А той не съжалявал за нищо. Повечето мъже след определена възраст не искат да се женят, каза тя. После добави, че Робърт бил на 49 години, когато се оженили, разведен след кратък на успешен брак. След първата си женитба се страхувал от нова връзка, но това се променило, когато двамата с Гайл се влюбили. За Кристоф бе интересно, че тя се бе омъжила за толкова по-възрастен мъж, а сега бе останала сама твърде рано. Не го заслужаваше. Беше чудесна жена. Винаги съм се страхувал, че сериозна връзка и деца ще пречат на кариерата ми, призна той. Женен съм за музиката. Никога не съм бил готов да пожертвам заради никого. Трябва да дадеш страшно много от себе си на децата, а любовта те разсеева. Гайл се усмихна и кимна. Вярно е. Той кратко подари няколко записа с негови композиции и тя обеща да ги слуша. После му разказа за последните си придобивки за музея. Вечерта отлетя за миг. Тръгнаха си от ресторанта в два сутринта. Гайл не можеше да повярва, когато видя часовника. Ще можеш ли да се прибереш от дома сама? Загрижено попита той. Пияна ли ти се виждам? Пошегува се тя. Не, но е късно. Не ми харесва да шофираш сама по това време. Нито да влизаш сама в кооперацията. Къде живееш, между другото? На улица, Фош. Тозарски. Адрес. Обичам нези стари кооперации. Сигурно имаш много високи тавани. Осман едно бе проектирал великолепни сгради с Париж, между тях и нейната, по времето на Втората империя. Да, така е, потвърди тя и той се усмихна. Карай внимателно. За човек, който се интересуваше само от музиката си, той бе невероятен кавалер. Винаги карам внимателно, увери го тя. Кристоф отново я е целуна по двете бузи и обеща скоро да и кратко се обади. Гайл бе сигурна, че ще изпълни обещанието си. Прекараха великолепно и изпитаха съжаление при разделата си. Тя мисли за него по целия път към къщи. Беше привлекателен мъж. Добре образован интелектуалец с чудесно чувство за хумор, а и си личеше, че с нежна душа. Харесваше го, но в същото време и кратко се струваше странно да излиза с мъж. Не го познаваше добре и двамата имаха да учат много един за друг. Беше толкова полезно да се омъжена, помисли си тя, а мисълта я е накара да изпита остро липсата на Робърт. Двамата се познаваха добре и бяха идеалната двойка. Сега светът бе пълен с непознати и беше малко страшничко, макар и вълнуващо, да ги опознаваш. Гайл нямаше представа до къде щяха да стигнат нещата, а и Доминик щеше да се погрижи да не отидат далеч. Това обаче не и кратко се струваше правилно. Дъщеря и кратко скоро щеше да замине и да има свой собствен живот. Гайл също се нуждаеше от такъв. Но Доминик бе права в известно отношение. Майка и кратко разполагаше със свободата да прави каквото си иска и нямаше нужда да се обвързва с никого. Тя пусна записа на Кристоф, когато се прибра в спалнята си. Музиката беше нежна и красива и талантът му си проличаваше веднага. Каквото и да се получише между тях, трябваше да признае, че Кристоф Паски бе адски привлекателен мъж. Тя заспа с музиката му и сънува Робърт. На сутринта си припомни Съня и се почувства напълно объркана. С кого беше с нощи? Подозрително я попита Доминик по време на закуската. Проклетото хлапе сякаш имаше радар и алармена система. С архитекта, с когото работя, бързо излага Гайл и си наля чаша кафе. Влюбваш ли се в него? Разбира се, че не. Той е женен. Французите не се интересуват от това. Непрекъснато си изневеряват и сумтя Доминик като се надигна от масата. Не е вярно, бурно възрази Гайл в защита на сънародниците си. Но знаеше, че отчасти Доминик бе права. Не всички изневеряваха, но много хора го правеха. И мъже и жени. Изнаверите във Франция изглеждаха по-чести, може би защото бе страшно трудно да получиш развод. Приятен ден. Подхвърли Доминик през Рамо и тръгна на училище. Гайл остана сама в кухнята. Седеше и мислеше за Кристоф. Надяваше се скоро да и кратко се обади. Едно барон Жорж Осман, префект и градостроител на Париж, 18091891, БПР. 15. Кристоф паски изненада и приятеля си Андре, и Гайл като се отби в музея един следобед. Обясни? Че бил в квартала, защото там се намирало звукозаписното студио, където работел по новия си филм. Носеше кофарче, претъпкано с партитури, тефтери и бележки на хвърчащи листа. В къщата на Штраус течеше усилен ремонт и навсякъде имаше работници. Кристоф се впечатли от напредъка им. Мястото започваше да прилича на истински дом. Вече бяха реконструирали кухнята и сега изглеждаше точно като преди 30 години. Гайл беше намерила същата печка на търк, копия на нищожна цена и я поправи. Мисля, че къщата ще е готова преди края на годината, предрече Кристоф, след като се огледа наоколо. Надяваме се да е така, но предстои още много работа, отговори Андре, стиснал архитектурните планове в ръка, за да покаже на един от дърводелците какво точно иска да се направи. Кристоф обиколи стаите, а Гайл му разказа за намеренията им. Петте детски стаи се помещаваха на последния етаж. В мазето щяха да построят тайна стая, където на времето бяха крили децата. Които за съжаление бяха намерени от гестапо. Подозрителен съсед бе предал семейството. След обиколката, когато стана време да си ходи, Кристоф прошепна на Гайл, прекарах великолепно на вечерята миналата седмица. Искаш ли да излезем до вечера? Поканата му бе съвсем неофициална, но той смяташе, че Гайл предпочита този подход, нещо леко и импровизирано. Така нямаше да има прекалено много време да размишлява по въпроса, а и не се нуждаеше от бавачка за дъщеря си. Можеше просто да излезе, ако е свободна. Гайл кимна съгласие и Кристоф се зарадва. После я е осени идея. Беше петък и Доминик заминаваше с приятели за уикенда. След обед потегляха към Нормандия. Семейството на приятелите и кратко имаше вила там и често я канеха през уикендите. Тогава Гаел оставаше сама и свободна. Би ли искал да ми дойдеш на гости? Не съм голяма готвачка, но мога да купя нещо на път за вкъщи, предложи тя. Той одобри идеята и се усмихна. Ще донеса виното. В колко часа? Осем и половина. Това щеше да и кратко осигури достатъчно време да довърши работата си с Андре, да напазарува и да се подготви за вечеря. Идеално. Тя му даде паролата за ключалката на вратата на кооперацията. За разлика от подобни сгради в Съединените щати, в Париж обикновено имаше само пазачи, но не и портиери. Кристоф си тръгна, но Андре не обели и дума за това, което беше чул. Надяваше се приятелят му да започне връзка с Гайл и не искаше да я притеснява. Личеше и кратко, че е стеснителна с мъжете и изгубила практика, както самата тя се изрази. Все още не бе решила как да постъпи и продължаваше да убеждава сама себе си, че Кристоф бе само приятел. На път за вкъщи тя се отбив Лено от Виктор и купи печено пили и зеленчуци, нарязана сьомга за предястие и великолепна торта с ягоди. Кристоф се поляви в 8:30 и половина и тя вече бе издокарана в джинси и бял полувер. В кооперацията имаше асансьор, но той се качи по стълбите. Подаде и кратко бутилка великолепно бордо. Беше похарчил доста пари за виното, за да впечатли и успя. Беше от отлична реколта Шато Марго. Кристоф бе очарован от високите тавани и се влюби в препарираната зебра във всекидневната. Апартаментът беше елегантно обзаведен и тя му обясни, че го бе на Ела мебелиран. Представляваше интересна смесица от шик и изисканости. Лудост, като зебрета, поставена до канапето. Ще се запознае ли с дъщеря ти? Нервно попита той, когато седнаха. Тя замина за уикенда, небрежно отвърна Гайл и се засмя на облегчения му поглед. Съжалявам, извини се той. Момичетата на тази възраст ме плашат, особено когато защитават майките си. Могат да бъдат ужасно свирепи. Тя всъщност защитава баща си повече от мен, тихо отвърна Гайл. Двамата взаимно се обожаваха и се страхувам, че той доста я разглези. А за да почете паметта му, тя държи да не се виждам с никого. Разбирам, кимна той. Чувстваше се щастлив, задето бе на СМС с Гайл и не му се налагаше да се разправя с Доминик, която му се струваше като зловещ дракон. Повечето тинейджърки бяха такива. И преди бе попадал в подобни положения, обикновено с разведени жени, чието деца не искаха нов мъж около майките си. Трудно бе за всички в подобни ситуации. А спочинал баща, очевидно превърнат светец от дъщеря си, щеше да е още по-лошо. Гайл му предложи шампанско, кристал като начало. Беше подредила масата елегантно, с цветя в средата. Апартаментът беше огромен, кухнята, топла и уютна, а Гайл беше подредила снимки и лични вещи, за да го превърне в дом. Кристоф видя нейна снимка с Робърт. Двамата изглеждаха щастливи. Внезапно той изпита съжаление към нея, за дето бе овдовяла толкова млада. Кристоф отвори виното. Хареса му, че го беше поканила на неофициална вечеря в кухнята. Не приличаше на жена, която иска да се изфука, макар очевидно да живееше добре. Чувстваше се все по-силно привлечен от нея всеки път, когато я видеше. Също като Гайл и той нямаше представа на къде отиваха, но усещаше, че се влюбва. Никоя друга жена не го бе завладявала толкова бързо. Надяваше се все пак, че не му личи. Не искаше да оплаши, а подозираше, че това ще стане, ако тя узнае за чувствата му. Той самият също бе притеснен, тъй като обикновено се държеше на разстояние, а с нея му се струваше, че е отворен и уязвим като цвете през лятото. Копнеше да композира музика за нея. «Разкажи ми за манекенските си дни с Кристиан Диор след окупацията», каза той небрежно, а тя се засмя. Бях толкова зелена, че нямах представа какво правя. Настаниха ни в апартамент за модели, контролираха ни. Струваше ми се, че съм в пансион за момичета. Всички се. Забавлявахме страхотно и не можехме да повярваме какви късметлиики сме да попаднем там. Щях да умра от глад, ако не ми бяха дали тази работа. Стана по-тежко и сериозно, когато се премести в Нью-Йорк, но там изкарах само една година. Модният бизнес е много напрегнат. Робърт и аз се оженихме бързо, а после се появи Доминик. Работих до петия месец на бременността, после се пенсионирах и никога не се върнах към модата. Тя щеше да пречи на семейния ни живот. Останах си от дома със съпруга си и бебето, хванах се да уча и годините отлетяха. Прекалено бързо отбеляза тя натежено. Кристоф се протегна и докосна ръката и кратко. Съжалявам, нежно каза той. Сигурно ти е трудно сега. Личеше, че е била омъжена щастливо и много обичала съпруга си. Гайл се усмихна, за да прикрие връхлетялата емоция, Робърт продължаваше да и кратко липсва. Не е лесно да се приспособиш към нов живот. Робърт беше прекрасен човек. Живяхме щастливо. Все още не мога да повярвам, че него вече го няма. А за дъщеря ми е още по-трудно. Баща и кратко я обожаваше, а и тя него. Понякога дори се чувствах малко настрани от тях. Имаха специална връзка. Но Робърт беше много мил човек, добър и към двете ни. Ще се справиш ли, когато тя замине за университета? Загрижено попита той. Тя въздъхна и свира мене с примирение. Ще ми се наложи. Случва се на всички родители. Децата започват свой собствен живот и забравят за теб. Не мога да се залепя за нея, а тя няма търпение да се втурне в истинския живот. И макар да е половин французойка, не се чувства обвързана с Франция. Иска да живее в Нью-Йорк след университета. А аз съм щастлива тук. Това тук не е ли истинско? Повдигна вежди той когато чу думите и кратко за желанието на Доминик да започне истински живот. Струва ми се съвсем истинско. Великолепен апартамент, грижовна майка, удобно съществуване, година-две в Париж. Ай съм сигурен, че и я глезиш, а не само баща и кратко. Вероятно има и много други преимущества, които дори не мога да отгадна. Късметлийка е дори и да не го знае. Никоя ти, не се чувства късметлика. Мислят, че родителите им са грубиени или малумни, или проклети. Откриват добродетелите ни по-късно, ако въобще притежаваме такива. Но обикновено по времето, когато го осъзнаят, вече ни няма. Това бе майчинството, една доста. Неблагодарна работа, според Кристоф. Какви бяха твоите родители? Грубиени. Малоумни или проклети? Попита той с интерес. Усещаше, че Гайл пази много неща дълбоко в себе си. Нито едно от тези неща. Майка ми беше доста затворена и оплашена, а войната само влоши положението. Беше ужасена през цялото време. Загуби баща ми съпротивата, а брат ми приглупава катастрофа само месец порано. Немците се бяха настанили в дома ни и те убиха баща ми. Тя никога не се съвзе от смъртта му. Гайл не му обясни, че последният удар, довършил майка и кратко, бе когато обвиниха дъщеря и кратко в колаборационизъм. Всички ние платихме висока цена за случилото се през войната, каза тя сериозно. Аз бях с Дегол в Северна Африка, сподели той, макар тя да не искаше да му задава въпроси, защото понякога хората често вършат неща, за които после не желаят да говорят. Бях много млад. На 18 години. Преживяването беше зашеметяващо, въпреки, че не бих искал отново да ми се случи. Тя на съгласие, после го разпита за музиката от филма, по който работеше в момента. Призна му, че бе изпитала истинско удоволствие, докато слушаше записите му. Приспаха ли те? Попита той усмихнато. Действат като сънотворно на много хора. Май би трябвало да ги продавам точно с тази цел. Всъщност, да, засмя се тя засрамена. Но беше късно и бях доста изморена. Но преди да се унеса, страшно ми харесаха. Значи разбираш какво имам предвид. Подобри се от приспивателните. Храната, която Гайл бе приготвила, не беше впечатляваща, но бе семпла и вкусна, придружена с бутилка Шато Марго. След вечеря Кристоф запали камината във всекидневната. Седяха и бъбриха дълго за неговата работа, за нейните планове за музея и идеите и кратко за реклама, които му харесаха. Гайл беше способна жена и той бе убеден, че ще свърши отлична работа. Минаваше един, когато Кристоф реши, че е време да си тръгва. «Мога ли да ти предложа обяд утре?» Попита той, когато излязоха в коридора. Гайл поклати глава със съжаление. «Трябва да отида на търга». Искаш ли да дойдеш с мен? Внезапно попита тя. Кристоф се усмихна, зарадван от поканата. С удоволствие! Разбраха се да се срещнат в хотел Дрюот в два следобед. Там се провеждаха най-прочутите търгове в Париж и Гайл бе закупила доста. Впечатляващи неща, от картини до дрехи, играчки, градинско оборудване, редки книги, вино, старинни военни униформи, платове, килими и кухненски уреди. Беше харесала там няколко картини. Смяташе да ги купи със свои пари и да дари на музея една от тях, но прояви дискретност и не го сподели с Кристоф. Той кратко благодари за вечерята и си тръгна, а тя остана известно време пред огъня с мисълта за него. Най-после си легна, пусна музиката му и след две минути заспа. На другата сутрин, когато се събуди, ярко слънце огряваше стаята. Започваше великолепен ден. Гайл влезе в тръжната зала точно на време и запази място на Кристоф до себе си, въпреки протестите на няколко търговци на антики, недоволни, че пази празно място в претъпканата зала. Хората, които посещаваха Дрюот, обикновено изглеждаха агресивни и непочтени, с изключение на някой случайен аристократ. Гайл носеше джинси, старо кожено пълто и черни кожени ботуши от Ерме. След минути Кристоф се настани до нея, облечен в спортен костюм и елегантни обувки от кафяв в Валур. Тя се съсредоточи върху търга и първият желан предмет бързо се появи. Гайл успя да го купи и се усмихна победоносно. Кристоф обичаше да я вижда доволна и развълнувана. Тя се справи чудесно и сторото надаване. Накрая си тръгнаха от търга с четири картини, които занесуха в апартамента и кратко. Бяха великолепни и подходящи за дома на семейство Штраус. Странно усещане е да пресъздаваш нечи и дом и живот. Имам чувството, че работя за загиналото семейство, каза тя и му предложи шампанско, но Кристоф отказа. Гайл се изкушаваше да го покани да остане на вечеря, но не беше сигурна дали две поредни вечери нямаше да изглеждат прекалено много. Не искаше да му изпрати погрешното послание и да го окоръжи. Но започваше да го чувства като стар приятел. След минути колебания реши да захвърли предпазливостта и го покани да остане и да й кратко помогне да довършат остатъците от предишната вечер. С удоволствие бих останал, каза той, но се налага да вечерям с сестра ми, съпруга и кратко и двете им невъзпитани деца. Тя никога не им отказва нищо. Робърт бе вършил същото с Доминик и сега Гайл понасяше неприятните последици от неразумните му действия. На колко години са? Пет и седем. Две лоши малки момчета, които могат да са. Изключително мили, но само понякога. Гел знаеше, че не бе лесно да контролираш момчета на тази възраст и подозираше, че не са чак толкова лоши, колкото Кристоф ги описваше. С какво се занимава сестра ти? По сърце е художничка, но работи като медицинска сестра. Съпругът и кратко е адвокат. Той се занимава с всичките ми договори. Полезно, отбеляза Гайл. Изненада се, че Кристоф има нормално традиционно семейство. До сега и кратко се струваше истински Бохем. Имаш ли други братя и сестри? Не, само двамата сме. И сме много близки. Живехме заедно, докато тя се омъжи. Изгубихме родителите си, когато бяхме прекалено млади. Бихте поканил да се присъединиш към нас, но сестра ми е ужасна готвачка. Обичам зетми, но той заспива на масата и след две чаши вино вече хърка. А момчетата ще те подлудят, защото тя ги оставя да безнеят, докато си изтощат. Твърди, че така спели по-добре. Не можеш да водиш нормален разговор, докато темията разни неща наоколо и кръщет. Гайл се засмя на описанието на семейната картинка. Типични момчета. Надявам се Амандин да ги изпрати в пансион, за да мога отново да си бъбря с нея. Не сме водили приличен разговор от години. Хлапетата са вечно наоколо и вдигат страхотен шум. Наслаждавай се на тихата си и спокойна вечеря, каза той и си тръгна, след като я поздрави за закупените картини. Кристоф също ги хареса. Смяташе, че са отличен избор за музея. Гайл чу на следващия ден. Изненада се, че той и кратко липсва, което и кратко се стори абсурдно, тъй като почти не го познаваше. Обичаше да си бъбри с него и, и кратко бе приятно да седи до него в залата, докато наддаваше, а също и да сподели вълнението си с него, когато успя да се пребори за желаните картини. Гайл отида на разходка, после се прибра и реши да почете книга. Пусна записите на Кристоф и отново заспа на канапето. Засмя се, когато се събуди. Може би той беше прав и в музиката му имаше нещо приспиващо. Доминик се прибра късно следобед и попита майка си как е прекарала уикенда. Гайли кратко показа картините, каза, че е била на разходка и си е почивала, но не спомена и дума за Кристоф. Нямаше представа какво да каже на дъщеря си. Освен, че беше обядвала и вечеряла два пъти с мъж, когато харесваше много, и чиято музика приспиваше. Какво друго можеше да каже? А и както и да го опишеше, знаеше, че Доминик няма да одобри, затова реши, че не и кратко дължи обяснения и запази хубавия уикенд за себе си. 16. Гайл планираше да заведе Доминик и една от приятелките и кратко от училище на Скива Валдейзер през пролетната вакансия. Излезе с Кристоф няколко пъти за обяд вечеря, когато дъщеря и кратко бе заета. Не искаше да отделя от времето, определено за Доминик, и се опитваше да я държи настрани от Кристоф. «Значи ще ме криеш от дъщеря си за винаги. Усмихна се той в деня преди заминаването и кратко на ски. Разбира се, че не, засрамено възрази тя. Но той беше прав. Гайл не бързаше да ги срещне. Доминик беше непредвидима, а и знаеше мнението и кратко. Не желаеше майка и кратко да ходи посрещи. Гайл не беше сигурна какви точно бяха отношенията и кратко с Кристоф, но дъщеря и кратко със сигурност щеше да го помисли за нейно гадже. Мога да се държа съвсем прилично с хорските деца, уверя той. Гайл не се съмняваше в това. С нея също се държеше прилично. След два месеца редовни срещи дори не се бе опитал да е целуне, което за нея бе истинско облегчение. Все още не беше готова за нещо повече и той го осъзнаваше. Но Кристоф изпитваше любопитство по отношение на Доминик и трудния и кратко характер. От малкото, което бе чул от майка и кратко, бе заключил, че е разглезено момиче и искаше да я види лично, но Гайл правеше всичко възможно, за да предотврати това. Не желаеше да връчва на дъщеря си повече амуниции за яростни битки, ти ради и. Обвинение в името на покойния и кратко баща. Може би, когато се върнем, оклончиво отговори тя. Или когато тя завърши университета? Усмихна се той. Да, тогава ще е идеалният момент, засме се и Гайл. Просто се страхувам от реакцията и кратко, Кристоф. Луда по баща си. Дори и сега. Смята го за Бог. По дяволите. Може би ще изчакам, докато се омъжи и роди няколко деца. Тя твърди, че никога няма да се омъжи, тъжно каза Гайл. Амбициите й кратко са за кариера на ол стрит и аз смятам, че ще се справи добре. Приличам много на баща си, но е по-рязко от него. Напомня ми страшно на майка ми, която беше една нещастна жена. Звучи сериозно, отбеляза той. Така е, Доминик е решително момиче. Има желязна воля и никога не е била близка с мен така, както с баща си. Нито пък прощава като него. Има неговия нюх за бизнес, но не и и съчувствието му. Дори сега, когато ти си единственият и кратко близък човек, очуди се той. Гайл Кимна и Кристоф искрено е съжали. Е, ще остави ти да избереш подходящия момент, но наистина бих искал да се запозная с нея. Готов съм. А ти? Не съм сигурна, честно отговори Гаел. Да видим какво ще стане. Седмицата във Валдейзър се оказа пълен провал. Доминик нарани коляното си още първия ден и се наложи да използва патерици. Седеше си в стаята, докато приятелката и кратко караше ски по цял ден. Доминик се върна в Париж в отвратително настроение. Очевидно това не бе подходящият момент Гайл да запознае с Кристоф. През следващите няколко седмици, докато коляното й кратко здравя, тя бе изнервена и ядосана на всички. Една вечер през май Доминик вече бе свалила патериците и отиваше на кино с приятели. Гайл имаше планове с Кристоф да я вземе от къщи и да отидат на вечеря, след като Доминик излезе с приятелите си които щяха да се съберат от тях. Гайл щеше да му звънне, като тръгнат. Беше му казала, че дъщеря и кратко излиза в 7 и в седем и половина, той звънна по домофона. Доминик реши, че е един от закъснелите и кратко приятели. Тя отвори вратата и сумтя, къде, подяволите, се мутаеш? Но вместо приятели и кратко се озова срещу ярките сини очи на един непознат. Кристоф също се изненада да я види. Съжалявам, извини се тя набързо. С какво мога да ви помогна? Нямаше представа кой е, Гайл никога не бе говорила за него. Здравейте, Доминик, учтиво! Каза той и кратко протегна ръка. Аз съм Кристоф Паски. Тук съм, за да видя майка ви. Доминик не посмя да зададе въпроси. Но очевидно копнееше да затръшне вратата под нос му. За миг дори той си помисли, че щеше да го направи. Беше красиво момиче, с тъмни очи и дълга права тъмна коса. Въобще не приличаше на майка си, освен по слабата висока фигура. Кристоф никога не би предположил, че са майка и дъщеря. Доминик се отдръпна неохотно настрани, за да му направи път. Гайл не го очакваше, бе помислила че звъни някой от приятелите на дъщеря и кратко. «Приятно ми е да се запознаем», каза Кристоф с топло усмивка. Но Доминик не отвърна на милото му отношение. Не можеше да приеме идването му тук и дори безопречният му външен вид бе заплаха за нея. На всичкото отгоре той явно харесваше майка и кратко. Кристоф зачака търпеливо в антрето, а Доминик се втурна в стаята на майка си и я изгледа свирепо. «Какво, подяволите, прави тук някакъв готин тип на име Кристоф. Каза, че идва да те види и се държи, сякаш те познава. Той е приятел на Андре, отговори Гайл, като се опита да представи всичко съвсем невинно. И ти излизаш с него? Шокирано извика Доминик. Обядвахме заедно няколко пъти, за да говорим за музея. Гайл се почувства като предателка задето дето лъжеше така безочливо. Последва дъщеря си към антрето, където Кристоф чакаше търпеливо. Доминик се вторачи в двамата като ястреб, когато той целуна майка и кратко по двете бузи. Тък му се запознах с Доминик, каза той мило и се усмихна. Доминик му хвърли убийствен поглед и заприлича на едоса на 4 годишна лигла. Поведението и кратко беше ужасно и майка и кратко се засрами. Проклетото хлапе държеше да покаже ясно, че Кристоф не бе добре дошъл в дома им. Можеш да отидеш при приятелите си, спокойно и кратко каза Гайл, а дъщеря и кратко изсункия прибра се стаята си и яростно затръшна вратата. Е, това беше забавно, прошепна Гайл и покани Кристоф във всекидневната. Не беше неочаквано, тихо каза той, така че не се тревожи. Но положението наистина беше лошо. Доминик вече бе голямо момиче и не можеше да се държи така грубо с когото и да било, независимо какво мисляше за него. Тя дори не го познаваше. Но Кристоф осъзна пред какво беше изправен и защо Гайл бе отлагала срещата им толкова дълго. Но не можеха да отлагат за завинаги и той се. Радваше, че най-после се бе запознал с Доминик. Гайл обаче не беше на същото мнение. Знаеше каква зверска разправия и кратко предстоеше, когато дъщеря и кратко се прибере от дома. Доминик най-после излезе с приятелите си, без да се сбогува с майка си Кристоф, и отново затръщна вратата с всичка сила. Гайл потъна в земята от срам, но очевидно дъщеря и кратко бе изпаднала в един от яростните си бесове и никой не можеше да контролира. Още като малка прихващаха лудите, когато се я досаше на нещо или не изпълнеха желанията и кратко. Гайл бе нервна и разсияна по време на вечерята и реши да се прибере от дома рано, за да е там, когато дъщеря и кратко се върне. Не можеш да и кратко позволяваш да те контролира, опита се да и кратко обясни Кристоф, като погледна недокоснатата и кратко вечеря. Гайл не искаше да започва люта война с дъщеря си заради Кристоф. Наслаждаваше се на компанията му вече 4 месеца и не желаеше да го загуби. Но също бе наясно че Доминик можеше да вгорчи живота и кратко. Не искаше да се отчужди от дъщеря си, не беше готова да понесе това. Ти си нейна майка, възрастен човек. Имаш право да вършиш каквото решиш. Не си започнала да развратничиш. Дори още не си ме целунала. А баща и кратко е мъртъв от цели две години. Тя просто трябва да се вразуми. Никой обаче не и кратко е обяснявал това. Най-малко баща и кратко. От малка беше тиранин и винаги ме критикуваше злобно. А Робърт винаги бе позволявал това. За силен човек като него, той бе проявявал очудваща слабост с дъщеря си, което бе страхотна грешка. Найкратко позволява и да те турмози. Наложи се. Звучеше чудесно на теория, но трудно да го осъществиш с едно 17-годишно момиче. Глезено цял живот и подкрепяно във всеки каприз от съотдайния си баща. Гайл винаги бе много предпазлива с нея. Искаше и кратко се да се бе държала потвърдо, когато Доминик беше малка, но Робърт не и кратко позволяваше, а вече бе прекалено късно. Кристоф нямаше деца и не можеше да разбере компромисите, които се налагаше да правиш, за да запазиш мира. Тя не започна да спори с него, но очакваше със страх неизбежния скандал който щеше да се разразил дома. Доминик не можеше да понесе мисълта, че някой би предал баща и кратко или би му изнаверил. Кристоф изпрати Гайлдо къщи вкъщи, прегърне я пред кооперацията и обеща да и кратко звънне сутринта. Тя му се извини за провалената вечер, но той я е успокои, че не. Бива да се тревожи. Кристоф се прибрал дома, потънал в мисли за майката и дъщерята. Чудеше се, как Гаел щеше да се справя с нея за в бъдеще. Доминик вече бе млада жена, но се държеше като разглезено малко дете. И никак не се притесняваше от поведението си. Цял живот и кратко бяха позволявали да прави каквото си иска и това безлощастният резултат. Той отново изпита облегчение, че няма деца. Никога не би могъл да се справи с чудовище като дъщерята на Гаел. Доминик се прибра след полунощ. Гайл отида да стаята и кратко. Беше ужасно груба с госта ми, каза тя строго. Чувстваше, че дължи на Кристоф поне това. А също и на себе си. Доминик бе проявила на уважение и към двамата, но това въобще я притесняваше. Не изпитваше разкаяние за грубото си поведение. Не ми излиза истия номера, мамо, грубо отвърна тя, а очите й кратко заблестяха от злоба. Той не е твой гост, а Гадже. Да не мислиш, че съм глупава? Не си глупава, но си проклета лигла, помисли си Гайл, но не го каза. Не ми е Гадже, но дори да беше, не можеш да се държиш по този начин с приятелите ми. Аз не се отнасям с твоите така. От кога спиш с него? Направо попита Доминик. Гайл се ядоса. Не спи с него. Но дори и да го правех, не е твоя работа. Дори не съм го целунала. И нямаш право да ми говориш по този начин. Докато живееш под моя покрив, очаквам да ме уважаваш. А също и приятелите ми. Не се тревожи. Прибираме се от дома след шест седмици, а после заминавам за колежа и можеш да правиш каквото си поиска с него. Не ми пука какви ги вършиш. Тона ти кратко бе груб и злобен. Гайл беше го чувала и преди. Напротив, покати спокойно отговори тя. В противен случай нямаше да си толкова разстроена. Това беше вярно. Навремето ревнуваше баща си, а сега и майка си. Очаквам да уважаваш баща ми. Изкреща Доминик. Той е твой съпруг и те е направил това, което си. Как смееш да влачиш мъже в дома ни и да опетняваш паметта му? Думите и кратко разбиха сърцето на Гайл. И двете се разплакаха. Никога не съм проявила науважение към баща ти и никога не би го направила. Обичах го и това ще е завинаги. Но той е мъртъв, аз трябва да реша как да продължа живота си. Ти няма да си до мен. И какво имаш предвид са, той те направи това, което си. Цял живот съм била същата като сега и имам принципи. Независимо дали го вярваш или не. Гайл Се почувства така, сякаш отново я наричаха предател, но този път обидата е от устата на дъщеря и кратко. А следващите и кратко думи още повече шокираха. Имам предвид, че щеше да си едно нищо без парите му. Нямаше да притежаваш всичко това, размаха тя ръце и посочи апартамента. Не се омъжих за него заради парите му, Доминик. Те не са важни за мен. Чудесен подарък са, но не бяха причината да сме заедно. Робърт не ме направи нищо друго, освен щастлива, защото се обичахме. И никога вече не ми казва и нищо такова. Гайл затръщна вратата на стаята на дъщеря си. Осъзна, че парите на съпруга и кратко бяха отровили дъщеря и кратко, Доминик мислеше, че светът се върти само единствено около парите. Гайл изпита съжаление към дъщеря си яроста, която бушуваше в гърдите и кратко. Беше изпълнена с горчивина и не искаше майка и кратко да слива. Доминик не дойде да и кратко се извини, никога не го правеше. Говореше каквото и кратко дойде на ум, независимо колко силно можеше да нарани някого. Но не се разкайваше. А сега искаше да нарани майка си и го бе постигнала. Дори и кратко личеше, че доволна. Кристоф звънна на Гайл на другата сутрин. Звучеше притеснен. Страхуваше се, че Гайл ще откаже да се видят. Не искаше да изгуби, особено за да задоволи тираничната и кратко дъщеря, която вярваше, че може да ръководи света. Разбира се, проклетото хлапе не можеше да ръководи и него, но можеше да убеди майка си да спре да се вижда с него. За сега това бе най-голямата му тревога. Как мина с нощи? Попита той загрижено. Толкова лошо, колкото очаквах. Същност беше още по зле. Мисли, че си ми и има обвини в безброй неща. Намекна, че съм се омъжила за баща и кратко заради парите му и съм щяла да съм нищо без него, а сега съм проявявала на към паметта му. Все още е ядосана заради смъртта му. Гайл не можеше да се преструва че яростните пристъпи на дъщеря и кратко бяха нещо ново. Просто сега я разполагаше с посериозни оръжия. Думите и кратко за користолюбието на майка и кратко бяха обидни и неверни. Няма право да ти говори така. Кристоф не познаваше Гаял от дълго време, но беше наясно, че не се бе омъжила за пари, а по любов. Беше почтена и свясна жена. Съжаляваше... Че не може лично да сгълчи разлигаваното хлъпе, което отчаяно се нуждаеше някой да го вкара в правия път. Разбираше, че само ще влоши положението на Гайл, ако се. Изправи срещу дъщеря и кратко. Заповяда ли ти да спреш да се виждаш с мен? Ужасено попита той. Разбира се. Но не възнамерявам да изпълня нарежданията и кратко. Кристоф изпита истинско облегчение и благодарност, когато чу това. Но искам да стоим далече от погледа и кратко за известно време, докато заминем през лятото. Няма смисъл да влушаваме нещата. Той се съгласи, макар да смяташе, че не е редно да се съобразяват с нея. Гайл не се чувстваше готова за сериозно обвързване. И тя бе лоялна към Робърт. Трябва да сме дискретни, каза тя. На Кристоф това му приличаше на връзка с мъжена жена, каквато той никога не беше имал. Вместо да се крие от съпруг, сега му се налагаше да се крие от ревнива и откачена дъщеря, което му се виждаше нередно и несправедливо и към него, и към Гайл. Той сподели тревогите си с Андре, който се съгласи с него. Вярваше, че Гайл е забележителна жена и неприятностите си струват, ако успее да премине през бодливата тел и високите стени около нея, което не бе лесно. Въпреки трудностите, те продължиха да се срещат. Гайл отказа да обсъжда повече Кристоф с дъщеря си и тя престана да я разпитва, убедена, че бе оплашила майка си достатъчно, за да спре да се вижда с него. Доминик чувстваше, че дължи това на баща си. А и не забелязваше нищо подозрително, тъй като Гайл и Кристоф бяха изключително предпазливи, а и по от нея. След две седмици тайни срещи, Кристоф дръпна Гайл в предверието на входа на излизане от ресторанта и я е целуна страстно. Копнеше да го направи още откакто се запознаха. И двамата се почувстваха прекрасно. Ако ще изтърпяваме наказание, поне то да си струва, каза той решително и отново я е целуна. Искаш ли да дойдеш у дома? Попита той, а тя си пое възбудена. Представише си какво я очаква след страстните целувки. Искам, но няма да го направя, отвърна тя тъжно. Не желая да се промъкваме тайно. Искам истинска връзка с теб, каза тя, а той се усмихна широко. Трябва да разбера дали можем да имаме такава. Не знам дали мога да обичам друг мъж. Ай, Доминик. Кристоф не хареса чутото, но перспективата за връзка с нея стопли сърцето му. Не можеш да и кратко позволиш да те лиши от нормален живот, настоя той. Може би ще започне да ме разбира по-добре, когато порасне. Но в момента ми се налага да мисля и за нея. Ако и двамата с искаме тази връзка, нещата ще се уредят. Да размислим през лятото. Ще отсъствам два месеца и ще се прибера сама. А аз ще те чакам, отговори той категорично. Беше твърдо решен да изпълни обещанието си. Гайл бе нещо повече от жена, която желаеше в леглото си. Беше влюбен в нея и не искаше да я загуби, за да задоволи капризите на Доминик. Кажи ми го в края на август, когато се върна, сериозно каза тя. Да не намекваш, че няма да се видим отново до тогава? Ужасено извика той. Разбира се, че не. Не бих могла да го направя. Ще се виждаме преди да замина, просто трябва да сме предпазливи. Само ти обяснявам какво мисля. Аз мисля, че те обичам, Гайл, каза той и отново е я целуна. Мисля, че и аз те обичам. Но ми е нужно време да се приспособя към всичко това. Робърт почина преди цели две години и тя го бе обичала силно, но сега наистина чувстваше, че се влюбва в Крестов. И ако връзката им бе истинска... Доминик не можеше да ги спре. Гайл нямаше да и кратко позволи. Но искаше време през лятото, за да реши дали си струва да се отчужди от дъщеря си за винаги. Надяваше се на чудо и Доминик да им прости за това, което считаше за предателство към баща и кратко. През следващия месец им бе трудно, но успяха да се справят. Прекарваха доста време заедно, ходеха на разходка, целуваха се, държаха се за ръце, но не спяха заедно. Галне! Искаше да се обърква още повече, а имаше старомодно възпитание. Сексуалната революция я беше подминала, но Кристофа обичаше още повече заради това. Обещаха си да се чуват по телефона през лятото и да решат какво да правят в края на август, когато тя се върне в Париж. Кристоф бе ужасен тя да не помисли, че положението е прекалено сложно за нея, но му се налагаше да се довери на убеждението и кратко, че ако връзката им бе правилна, щеше да се върне при него. Летото щеше да е дълго и тежко и той се радваше, че му предстои сериозна работа по музиката за нов филм. Видяха се вечерта преди тя да напусне Париж за няколко месеца. Седяха на пейка под дърветата на улица, фош близо до апартамента и кратко, и се целуваха като и Джери. Грижи се за себе си, каза Кристоф. кратко позволявай да те турмози. Не се тревожи и не работи прекалено много, отвърна тя и го целуна. Той я загледа, как се отдалечава и се замоли да се върне при него през август. Единственото, което знаеше със сигурност, бе, че я обича. Останалото бе в нейните ръце. И тези на дъщеря и кратко. 17- лятото не беше лесно за никой от тях. Кристоф и Гайл си липсваха ужасно. Трудно му бе да повярва, че се бяха запознали през януари, а сега чувстваше, че не може да живее без нея. Говореха няколко пъти седмично по телефона. През юли и август Гайл и Доминик бяха се от Хамптън. Гайл издирваше интересни вещи за музея в Нью-Йорк в антикварните магазини в Кънектикът, където откри великолепни предмети. Доминик постоянно канеше на гости старите си приятели, които също се готвяха за колежа. В къщата течеше вечен купон. Беше завършила училище в Париж, но истинските и кратко приятели и живот бяха тук. Заяви категорично на майка си, че никога вече няма да живее в Париж, макар там да и кратко харесваше. Доминик щеше да гостува на приятели за Деня на Благодарността, но обеща за пролетната вакансия да бъде в Париж. Гайл щеше да отиде в Нью-Йорк, за да са заедно на коледа, а на нова година щяха да са в Палм-Бич. Всичко беше планувано и сега зависеше само от Гайл да подреди собствения си живот. Ако Робърт беше жив, пак нямаше да е лесно. Заминаването на Доминик беше сериозна промяна. Но без него сега бе още по-драматично. А и след разправията им за Кристоф, отношенията между майка и дъщеря бяха доста напрегнати. Гайл не забрави и не. Прости грозните думи на Доминик за Кристоф и за парите на баща и кратко, най-лошото беше, че дъщеря и кратко наистина мислеше така. Очакваше майка и кратко да остане завинаги сама и смяташе, че Робърт и кратко бе оставил достатъчно пари, за да не и кратко се налага да се омъжва отново. Очевидно смяташе майка си за користолюбива златотърсачка. Гайл бе силно наранена и обидена. Доминик не смяташе, че греши. Не се разкайваше и се държеше на разстояние. От и кратко направи последните им дни заедно още потъжни за Гайл. В края на август потеглиха към Бостонсван, претъпкан с кашоните на Доминик, грамофона и кратко, новото и кратко колело и дрехите, които си бе купила за колежа. Гайл и кратко помагаше да се приготви през целия месец. Големия ден най-после настъпи. Шофьорът им помогна да занесат багажа в общежитието. Доминик щеше да живее в Радклиф, но да посещава и класове в Харвард. Щеше да учи економика и планираше да работи в инвестиционната фирма на баща си всяко лято, ако я приемеха, за да получи квалификация за бизнес-факултета, веднага след като приключи с бакалавърската степен. Имаше амбициозни цели, като начало – магистратура по бизнес от Харвард. Гайл тъжно закачаше дрехите и кратко в гардероба и подреждаше вещите и кратко, докато Доминик разучаваше университетското градче с друга студентка от общежитието. Дъщеря и кратко беше взела огромно количество мини -поли и бе подстригала косата си в закачлива прическа. Изглеждаше красива и невинна. Гайла притисна в прегръдката си дълго, преди да си тръгне и напусна общежитието с натежало сърце. Плака по целия път обратно към Нью-Йорк. Доминик беше единственото, което си имаше сега, а нямаше да се видят цели 4 месеца, чак до коледа. Лятото мина, изпълнено с трудни решения и сбогувания. Заминаването на Доминик за колежа бе тежко и болезнено за майка и кратко. Гайл се видя с някои от старите им приятели, но без Робърт беше различно. Те бяха много по-възрастни, при това тя живееше в Париж и вече не се чувстваше близка с тях. Двамата с Кристоф говореха често. Но не стигнаха до решение. Гайл не желаеше да обсъждат връзката им по телефона, предпочиташе да го направят лице в лице. Чувстваше се ужасно самотна, когато заключи апартамента в Нью-Йорк и потегли към летището. Кристофа чакаше, когато излезе от митническата проверка. Не го беше виждала повече от... Два месеца и не знаеше какво да очаква. Той я привлече към себе си и я прегърна, без да каже и дума. Беше му липсвала повече, отколкото му се струваше възможно, а и се бе страхувал, че може никога вече да не я види. Дори беше написал няколко композиции за нея, за които я увери, че веднага ще е приспят. После се вгледа в лицето и кратко и е целуна. Мислех, че съм те изгубил, призна и кратко той. Не бе сигурен какво точно предстоеше да се случи. Може би Гайл щеше да се сбогува с него. Опита се да запази спокойствие. Кристоф по е и кратко и тръгнаха към колата му. Гайл се настани удобно, погледна го скупнеш и се усмихна широко. Как беше Ефръд Попита той. Трудно. Но не и за Доминик. Тя е въодушевена и готова за нов живот. Нямаше търпение да си тръгна. Ами ние. Не успя да се въздържи той. Трябваше да знае отговора, какъвто и да беше. Гайл му се струваше различна, поспокойна и някак си в мир със себе си. Двата месеца в Саутхамтън и кратко се бяха отразили добре и и кратко бяха дали достатъчно време за размисъл. Тук съм, простичко отговори тя. Какво означава това? Тревожно попита той. Върнах се при теб. Доминик си има собствен живот. Аз също. Свързан с теб, ако ще го искаш, обясни тя, а той се вторачи невярващо в нея. Обичам те, Кристоф. Аз също те обичам, пламенно извика той и е целуна. Решиха първо да отидат в неговия апартамент. Гайл бе ходила там само веднъж, съвсем инцидентно. Тогава се почувства неудобно, но сега бе съвсем различно. Апартаментът му беше малък и чарован, стара кооперация на Левия Бряк. Освободиха се от дрехите си още в антрето, а само след минута вече бяха в леглото, преливащи от страст. Гайл беше при него. Започваха нов живот заедно. Не можеха да се наситят един на друг. Той погалико копринената и кратко коса и я е целу на нежно. Копнеше за този миг отдавна. Светът вече им принадлежеше. Кристоф не бе изпитвал подобно щастие през целия си живот. След като се любиха, тя се сгуши в прегръдките му и заспа. Две седмици след завръщането и кратко организираха прием в нейния апартамент. Поканиха и Андре и Женевиев, която приготви прочутия си ябълко в и прясно изпечена шоколадова торта. Дойдоха няколко приятели на Кристоф от музикалния свят, известен композитор, Луизи Хора, с които Гайл се познаваше по край музея. Гайл и Кристоф Сякаш празнуваха новия си живот. Андре също бе щастлив заради тях. Знаеше колко лодовлюбен е приятелят му в Гайл, а и тя изглеждаше по същия начин. Забеляза, че тя вече не носеше венчалната халка, когато се прибра от Нью-Йорк. Най-после беше свободна. Говориха за откриването на музея през декември, което очакваха с нетърпение, а Кристоф тък му бе завършил музиката за последния си филм. Щеше да полудее, ако нямаше върху какво да се съсредоточи. Наскоро бе подписал договори за два нови филма и албум. Кариерата му се развиваше впечатляващо добре и Гайл се гордееше с него. Прекарваха повечето време в нейния апартамент. Беше по-голям и удобен от неговия. От време на време той се шегуваше, че е жиголо, но всъщност бе невероятно щедър към нея и си деляха разходите. През октомври двамата вече живееха заедно и ставаха все по-щастливи всеки изминал ден. Гайл навърши 40 през ноември. Кристоф бе три години по-голям от нея и се пошегува, че му приличала на хлапе. Бяха великолепна, елегантна двойка. Филмът, по който работеше, се появи по кината точно преди рождение и краткоденни музиката бе прията с водушевление. Светът им се усмихваше. А на нея и кратко оставаше почти месец до откриването на музея. Стаите бяха почти напълно завършени, а семейство Штраус бе много доволно от свършената от нея и Андре работа. Тя бе включила музея в няколко пътеводителя и организира обиколки за репортерите от списанията, за да привлече посетители. В Лефигаро щеше да се появи голяма статия за музея. Уредникът на Нисим Декамондо се обади да я е поздрави за успеха а един от телевизионните канали искаше да направи предаване за музея. Всеки ден бе по-хубав от предишния и двамата очакваха бъдещето си с радост. Устроиха прием за деня на благодарността, а Кристоф се прояви като изискан домакин. Доминик липсваше на майка си, но се чуваха всеки ден. Тя щеше да прекара празника в дома на една от приятелките си в Радклиф. Изглежда щастлив, приятелю, усмихна се Андре на Кристоф, докато наливаше виното в кристална гарафа. Да, щастлив съм, искрено призна Кристоф. И наистина вярваше в това. Никога преди не бе преживявал подобно нещо. А от няколко дни нещо го тормозаше. Искаше да сподели с приятеля си, но първо реши да поговори с Гайл. Лежаха в леглото в събота. Сутринта и се съвземаха от натоварената седмица. Кристоф се обърна към Гайл и я погледна усмихнат. Осен има откачена идея, прошепна той. Чудеше се каква щеше да е реакцията и кратко, но животът бе кратък. И двамата бяха преживели войната на млади години, единственото и кратко дете напусна дума, а загубата на Робърт и кратко бе показала колко бързо отлитаха дните. Той замълча и тя го погледна въпросително. Каква е идеята? Попита Гайл. Като прокара дългите си тънки пръсти по гърдите му. Ще се омъжиш ли за мен? Решително попита той. Гайл не бе очаквала това. Сериозно ли говориш? Вторачи се тя в него. Ами, Доминик, това зависи от теб. Да, дъщеря и кратко нямаше да се зарадва, но щеше да свикне с мисълта, ако нямаше други избор. Без друго, вечно критикуваше майка си. Независимо от действията й кратко, Кристоф не смяташе, че Гайл трябва да се откаже от щастието си заради нея и да и кратко даде пълен контрол върху живота й кратко. Ще направя каквото искаш. Гайл копнеше той да обича и да и кратко обещае, че ще бъде до нея за винаги. Не мислиш ли, че съм прекалено стара, за да се омъжа? Усмихна му се тя. Ти ме караш да се чувствам млада. Млада си. И защо да не се оженим, ако и двамата го искаме? Така ли е? Свенливо попита тя. Това ли искаш, Кристоф? Да, решително заяви той. Никога не бе желал нещо толкова силно. Мечтаеше да прекара остатък от живота си с нея и искаше официален брак. Знаеше, че просто бе чакал подходящата жена през всички изминали години. После е изненада отново. Искаш ли да имаш още деца? Гайл се изненада. Знаеше, че той никога не бе искал деца. Беше и кратко го казвал няколко пъти. Никога не съм мислила по въпроса. Би ли могла? Не знам, честно отговори тя. Жени на моята възраст често раждат, но не ми остава много дълго. Беше наясно, че след 40 години ставаше трудно а за някои жени бе дори невъзможно. Не искам да правим нищо крайно или героично, като взимане на хормони или инвитро. Не възнамерявам да те подложа на това. Но може да видим какво ще се получи, след като се оженим. Тя се усмихна на нежността в очите му. Кристоф изглеждаше различен. Или по-скоро като нова и по-добра версия на човека, с когото се запозна на вечерята у Андре преди 10 месеца. Още не съм приела предложението ти, засмя се тя весело. Така ли? Какво чакаш, Жено? Искам да се оженя за теб. След като веднъж бе взел решението, той нямаше търпение да го съществи. Кога? Замисли се тя за минута. Първо ще трябва да съобщя на Доминик. Не искам да и кратко казвам, след като го направим. Знайше, че това ще нарани дъщеря и кратко и ще накара да се почувства изоставена, а Гайл не желаеше подобно нещо. Голяма сватба ли искаш? Попита тя. Не. Само няколко приятели. Това и кратко се стори чудесна идея. И сестра ми и семейството и кратко, разбира се, добави той. Доминик ще пристигне за пролетната ваканция, каза Гайл. Можем да се оженим през март. Оставаха четири месеца до тогава и всички щяха да разполагат с достатъчно време да приемат идеята. Единственият проблем беше Доминик. Мога да и кратко съобщя, когато се видим по коледа. Може да приеме да ми е шоферка, усмихна се Гайл. До сега не бе мислила за нов брак, но обичаше Кристоф. Перспективата да стане негова съпруга развълнува. Предстоеше им прекрасен живот. Добре, значи имаме дата, имаме и шаферка, знаем колко човека ще поканим. Имаме ли младоженец? Попита Кристоф, а тя се засмя. Почти забравих, мисля, че имаме. Бихте ли искал да сте младоженец, господин Паски? Попита тя и протегна ръце към него. Мислех, че никога няма да ми предложиш, отговори той и я прегърна здраво. Ще се оженим през Март. Промърмури тя за мечтано. Кристоф започна да я люби и тя забрави колко и кратко хареса идеята да се омъжи за него. «Иска ми се да можехме да го направим по-скоро», каза той, обзет от страст. На мен също, отвърна тя и забрави за сватбата, Доминик и всичко друго. Кристоф не спомена повече за бебе. Мислеха само един за друг и колко хубав щеше да е бъдещият им живот. Споделиха плановете си с най-близките приятели. Андре и Амандин, сестрата на Кристоф, щяха да са кумове. Луиз очакваше сватбата с нетърпение и се радваше за тях. Музеят бе открит и широко рекламиран в седмицата преди Гайл да отлети за ню йорк за празниците с дъщеря си. Възнамеряваше да съобщи новината на Доминик няколко дни преди коледа, за да избегне драмите на самия празник. Очакваше някаква реакция. Но беше готова да я приеме. Гайл и кратко каза, че двамата с Кристоф възнамерява да се оженят и ще изчакат идването и кратко в Париж през март, за да направят сватбата. Гайл очакваше дъщеря и кратко да вдигне шум, но да приеме решението им. «Шегуваш се, нали?» Извика Доминик и се вторачи в майка си невярващо. «Не говориш сериозно, мамо. Дори не го познавам». Само веднъж го видях в коридора. Не можеш да се омъжиш за човек, когато не познавам. Каза ми, че не искаш да го видиш отново, напомни и кратко Гайл спокойно. А ти ми каза, че не ти е гадже, обвинително излетя. тя. Излъга Не, не съм. Тогава не ми беше гадже, отвърна Гайл. Знаеше, че не трябва да си изпуска нервите, за да оправи нещата за щереси. И какво направи? Скочи в леглото с него в мига, когато се върна в Париж? Гнусна работа, мамо. И защо той иска да се ожени за теб? За парите, които татко ти остави? Той не е ли някакъв гладуващ музикант? Обзалагам се, че е адски развълнуван за дето ще спонсорираш кариерата му. Но татко не ти остави парите с такава цел. Гайл се отврати от мисълта. Че дъщеря и кратко се вълнува само от пари. А грубостта и жестокостта и кратко нямаха край. Иска да се ожени за мен, защото се обичаме. Той е композитор, а не гладуващ музикант. Не иска парите на баща ти, нито моите. И не се нуждае от субсидии. Светът не се върти само около парите. Съжалявам, че мислиш така. А думите ти са направо гнусни. А съжалявам, че ти не обичаше баща ми достатъчно, за да му останеш вярна. Виждам, че си свалила халката си. Какво направи? Изхвърли ли я? Прибрах я в котията за бижута след цели две години, задавено отвърна Гайл. Единственото желание на... Доминик беше да я нарани. Искаше отмъщение дето майка и кратко обичаше друг мъж. Не можеше да разбере че Гайл не изоставя нито нея, нито Робърт. Винаги щеше да го обича. Можеш да правиш каквото си искаш, но аз няма да дойда на сватбата. Ще замина за Палм Бич за пролетната вакансия. Мисля, че си жалка. На 40 години съм, а не на сто. Имам право на живот след смъртта на баща ти. Обичах го, но вече го няма. Не е нужно да съм сама до края на живота си, за да докажа, че съм го обичала. А в живота ни има място и за теб. Ти си единствената ми дъщеря. Не те зарязвам заради Кристоф, каза тя, за да успокои страховете и кратко, ако Доминик въобще се плашеше от нещо. Може би наистина трябва да останеш сама, за да докажеш, че си обичала татко, ледено процеди Доминик. Сватбата с друг мъж определено не говори за лоялност към баща ми, нито за благодарност за това, което ти остави. Гайл имаше чувството, че Доминик никога няма да и кратко прости за Кристоф, независимо какво и кратко обясняваше. Дъщеря и кратко бе твърдо решена да прокълне и нея, и Кристоф задето искаха живот заедно. Ако Гайл бе умряла вместо Робърт, той вероятно също щеше да се ожени отново. Беше здрав, нормален мъж, който обичаше да споделя живота си с партньорка. Но тя реши да не обсъжда това с дъщеря си, а да се съсредоточи върху бъдещето. Наистина би желала да присъстваш на сватбата, каза тя примирително, но очите на дъщеря и кратко бяха ледени, а лицето изпълнено с омраза. По-скоро бих умряла. Дължи на татко уважение и няма да дойде на тъпата ти сватба. Не знам как живееш със себе си. Получи толкова много от парите на татко и сега просто искаш да се забавляваш. Наричаше майка си развратница, без да казва думата, но посланието и кратко бе ясно. Съжалявам, че се чувстваш така, напрегнато отговори Гайл, като положи неимоверни усилия да не изпусне нервите си. Но пък не възнамеряваше да позволи на дъщеря си да продължи да обижда и нея, и Кристоф. Наистина искаме да присъстваш, но си зависи от теб. Нямаше да се тръжка и да и кратко се моли, ако Доминик откажеше да дойде на сватбата. Беше направила всичко възможно да сключи мир с нея, но дъщеря и кратко не пожела. Два дни по-късно Доминик и кратко съобщи, че е решила да не заминава за Палм Бич с нея, както правеха винаги. Отиваше на ски в Нюхампшир с приятели от университета. А после щеше да се върне направо там. Гайл нямаше място в живота и кратко Доминик добави още няколко жестоки думи и обиди. Не мисли, че някога ще ти простя за предателството към баща ми, злобно заяви тя. Или за оня смутаняк, за когото се омъжваш. Татко остави почти всичко, което притежаваше, на мен. Аз съм неговата плът и кръв. А ти не си. Сега съм главата на семейството. Ще имам цялата власт, когато наследя и останалото. Вече не можеш да ми казваш какво да правя. Аз съм Бартлет, а ти не си. Притежавам всичко. А ти ще си едно нищо, когато се омъжиш за Кристоф. Думите и кратко пробудуха Гайл като смеч. Винаги ще съм твоята майка, отвърна тя студено. Парите не променят това. Баща ти би се засрамил и отвратил от това, което дрънкаш. Баща ми би се отвратил от това, което ти вършиш. Също като мен. Гайл се обърна и излезе от стаята. В деня на пътуването и кратко за ски-курорта Доминик прегърна майка си студено и, и кратко пожела безопасен полет до Франция. Гайл все още бе болезнено наранена от думите и кратко. Парите, които Доминик знаеше, че ще наследи, я бяха съсипали сипали като човек. И помни, че няма да дойде на сватбата ти, злобно подхвърли дъщеря и кратко, сигурна съм, че татко би искал това от мен. Гайл отказа да обсъжда повече темата. Но колкото и проклета да бе, Доминик все още бе единственото и кратко дете. Отказът и кратко да присъства на сватбата бе огромно разочарование за нея. Добре, през април ще дойде за рожденият ти ден, каза Гайл решително, отказвайки да се почувства така силно наранена, както Доминик искаше. Дъщеря и кратко се превръщаше в човек, когато въобще не познаваше. Не си прави труда. Сигурна съм, че татко ми е оставил достатъчно, за да празнувам. Доминик знаеше, че ще получи първата вноска от специалния фонд на 18 години. Предпочитам да прекарам рождения си ден с приятелите си, добави тя. Можем да поговорим за рождения ти ден по-късно, каза Гайл, опитвайки се да прикрие чувствата си. В очите й кратко имаше сълзи, но Доминик се престори, че не ги забелязва. Ще се видим другото лято, когато дойдеш тук, но не води и него, грубо заповяда тя. Той ще е мой съпруг, решително заяви Гайл. И къщата е моя, напомни и кратко тя. За сега. Всъщност, можеш само да я ползваш. Ще бъде моя един ден и не го искам тук. Няма да изляза от стаята си, ако той се навлечев. Дома ми. Не е нужно да си груба и жестока. Тъжно каза Гайл. Към нито един от двама ни. Обичам те. Не се опитвам да те нараня с женитбата си. Но и аз имам право на живот. Опита се да говори разумно с нея, но видя, че е безмислено. Единственото желание на Доминик беше да нагруби и унижи. Кажи го на някой друг и сумтя Доминик и излезе от стаята, без да се сбогува. След няколко минути Гайл чу затръшването на вратата. А час по-късно, докато се мутаеше нещасно и жилището, все още шокирана от злобните думи на дъщеря си. Откри, че Доминик бе върнала всички нейни коледни подаръци обратно в стаята и кратко, придружени от бележка, че не ги иска. Гайл ги сложи на леглото на дъщеря си и изчака няколко дни да види дали ще се върне, но Доминик ни кратко се обади. Гайл не знаеше къде да намери. Затова реши да остави съобщение в общежитието и кратко, като и кратко пожела щастлива нова година. Струваше и кратко се, че бе изгубила дъщеря си, но пък не можеше да и кратко предостави пълен контрол върху живота си. Ако го направяше, никога вече нямаше да има собствен живот, а обичаше Кристоф. Сега той бе нейното бъдеще. Обади му се и му съобщи, че се прибира от дома на 30 декември. Не му беше звъняла два дни с надеждата да му съобщи нещо по-добро. Не искаше да коментира с него поведението на дъщеря си. Как мина? Попита той и веднага усети по и кратко колко разочароваща е била срещата с дъщеря и кратко. Зле, уморено отговори тя. Пътуването и кратко се оказа адски потискащо и празниците бяха съсипани. Кристоф не се изненада. Той не вярваше в Доминик така, както майка и кратко. Проклетото хлапе беше зло и усърдно се опитваше да си искара цялото недоволство върху майка си. Обичаше да наранява хората. Единственият човек, когато някога беше обичала, бе баща и кратко, нямаше място за никой друг и бе разгневена заради смъртта му. Реакцията и кратко не беше нормална и Кристоф се съмняваше, че някога щеше да се съвземе, въпреки надеждата на Гайл. Прибери се от дома. Нежно каза той. Липсваш ми. Копнеше да я прегърне и успокои. И ти на мен. Тя най-после се усмихна. Каза му, че го обича и затвори. Смени резервацията си и вечерта отлетя за Париж. На другия ден, когато влезе в апартамента, Кристоф полудя от радост. Тя се мушна в леглото до него, а той я прегърна с надеждата, че всичко ще е наред. Опита се да не мисли за... Дъщеря си и за всички обиди, с които я бе обсипала. Съсредоточи се върху Кристоф, любовта им и късмета си да се запознае с такъв добър човек. Беше преживяла две силни любови в живота си с двама прекрасни мъже. Може би беше прекалено много да очакви дъщеря, която също я обича. Надяваше се някой ден Доминик да се вразуми и приеме Кристоф, но можеше и никога да не стане. Гайл вече започваше да разбира това. За сега и кратко се струваше, че двамата с Кристоф са сами в света. Ако се наложи, за нея може би това щеше да бъде достатъчно. Не можеше да позволи на Доминик да се сипе живота и кратко или да продължи да наранява. Беше преживяла тежки загуби, кошмарна война. Нямаше да позволи да унищожи единственото и кратко дете. Не беше редно. 18, след като Доминик категорично отказа да дойде на сватбата им през март, те решиха да се оженят през февруари. Не виждаха смисъл да чакат. Луис щеше да заеме мястото на Доминик като шоферка. Дъщеря и кратко все още можеше да промени решението си. Гайл и кратко изпрати писмо за новата дата на сватбата, но тя не и кратко отговори. Двамата с Кристоф прекараха нова година кротко от дома. Сватбата бе само след 6 седмици. Щеше да е скромна и семпла. Женевиев, съпругата на Андре, се съгласи да приготви сватбен обяд за 20 души в апартамента на Гайл. Щеха да празнуват там след кратката церемония в кметството на 16-ти район, където Гайл живееше. Властите смятаха за французойка, макар че имаше двойно поданство и кратко беше извадил американски паспорт след раждането на Доминик. Държеше всички да са с еднакво поданство, в случай на нова война, което се струваше разумно и на Гайл. Но сега нямаше проблем да се омъжи във Франция. Ходеше в музея всеки ден и бе много заета. Не е която да се занимава с документацията и да придружава посетителите. Реакцията на гостите беше вълнуваща. Повечето хора плачеха, особено в стаите на децата. В края на обиколката получаваха снимка на семейството. Гайл все още се срещаше с журналисти и редактори на пътеводители и списания. Центърът за изучаване на Холокоста в Иерусалим засне музея за архивите си и благодари на Гайл за работата и кратко. Канал РТФ направи предаване за музея, което излъчиха по новините. През седмицата преди сватбата тя отида до Фобурш Сен Оноре и си купи великолепен костюм от Бяла куприна и шапка. Туалетът изглеждаше достоен за Джаки Кенеди и, и кратко стоеше зашеметяващо. В деня на сватбата носеше бели орхидеи и бели копринени обувки. Предишната вечер звънна на Доминик, но не успя да се свърже с нея, както обикновено. Изпрати и кратко емоционална телеграма, в която и кратко съобщаваше че ще и кратко липсва на този ден. Гал си фантазираше как Доминик се появява в последната минута, но знаеше, че това няма да стане. Дъщеря и кратко не желаеше да се освободи от гнев и омразата си, бяха погълнали с цяло. Андрей Женевиев откараха Гайл и Луиз до кметството, а мандини и семейството и кратко доведоха Кристоф. От Суеверия Гал не искаше той да я види преди венчавката. Младоженецът беше елегантен и нервен, а Гайл бе закрепила малка бяла валетка към шапчицата си и изглеждаше умопомрачително. Церемонията бе кратка. Кметът на 16-ти район ги обяви за съпруг и съпруга, а час по-късно влязоха в апартамента на Гайл, където Кристофа нарече Мадам Паски и я целуна. Приятелите им ги очакваха. Жилището и кратко изглеждаше великолепно, огряно от слънцето и препълнено с цветя. Музиката на Кристоф създаваше великолепно настроение. Беше перфектният ден. Е, госпожо Паски, каза Кристоф усмихнат, когато си легнаха, хубав ден, нали? Той изглеждаше невероятно щастлив, тя също. Единствената и кратко тага бе мълчанието на дъщеря и кратко. Не беше очаквала да дойде, но все пак се беше надявала поне да и кратко се обади. Беше прекрасно, каза тя и го целуна. Всичко се разви толкова бързо. Познаваха се само от година, но и двамата бяха убедени, че постъпват правилно. Беше съвсем различно от живота и кратко с Робърт. Двамата с Кристоф бяха по-равностойни, поблизки по възраст, имаха същите цели и стил на живот. Светът на Робърт бе величествен и тя бе в него като в топло одеяло. Къщите му, апартаментът, където живееха, парите... Всичко беше негово. Тя бе влязла в готовия му свят. Той прояви щедрост към нея, когато почина, а също и през годините им заедно, но тя не искаше екстравагантно съществуване с Христоф. Щяха да си изградят свой собствен живот. Много посемпъл от предишния. Гайл дори бе готова да роди, макар да не разчиташе много, че ще успее да забременее. Консултира се с лекаря си, който и кратко каза че на нейната възраст ще е трудно. С Кристоф се разбраха да гледат философскина. Проблема и да видят какво ще се случи. Започнаха още през първата брачна нощ. И двамата бяха спокойни и щастливи след прекрасния ден. Щяха да заминат за няколко дни в Южна Франция през май, след фестивала в Кан. Това щеше да е закъснелият им меден месец. На фестивала щяха да излъчат един от филмите на Кристоф, а той наскоро бе започнал работа върху друг, в който участваха и известни артисти. Той бе погълнат от проекта и дори заведе Гайл в студиото няколко пъти, за да прослушат заедно записаната до сега музика и да чуе мнението и кратко, ценеше идеите и кратко за всичко в живота и в работата си. А тя бе възхитена от способностите и таланта му. Гайл отиде да го посети отново в студиото през следващата седмица. Обичаше да го гледа как работи с синтезаторите и свири на пияното. Тя най-после успя да говори с дъщеря си седмица след сватбата. Доминик не я попита как се чувства, нито я поздрави. Единственият ти кратко въпрос беше – омъжена ли си вече? Не каза нищо повече и смени темата, все едно за пореден път и кратко затръшваше вратата в лицето. Чувството вече бе добре познато, сякаш Гайл чуехото от последната им разправия. През март поднови поканата си за Доминик да им гостува през пролетната вакансия, но тя отказа категорично и обясни, че планира да отиде в Палм Бич с приятелка. Музеят вече бе известен и се радваше на доста посетители. През април Гайл звъна на Доминик за 18-ти и кратко рожден ден и долови нещо различно в гласи кратко, искаше и кратко се да посети в университета, за да празнуват заедно, но дъщеря и кратко се оправда, че и кратко предстоят изпити и няма време за нея. Нещо не е наред ли? Разтревожено попита Гайл. Мразеше от чуждеността между тях, наложена от Доминик. Не точно, отговори Доминик, после замълча за миг и добави. Днес ме уведомиха за първата сума от фонда. Звучеше изненадана, което се стори съвсем логично на Гайл, която бе наясно с размера на сумата. Беше 5 милиона долара, много повече от това, което Доминик очакваше. Огромната сума правеше наследството и кратко по-реално за нея и придаваше тежест истина на грозните думи, които бе казала на майка си преди сватбата. Доминик се бе превърнала в богата жена и можеше да прави каквото си поиска. Беше невероятна късметлийка. Управителите на фонда и кратко обясниха, че ще получи 10 милиона, когато навърши 21, същата сума на 25, 30 милиона на 30 години и по 100 милиона на 35 и 40. Последните 250 милиона щеше да получи на 50 години. По това време състоянието и кратко щеше да възлиза на половин милиард, дори без нови инвестиции, които да го увеличат. Наследството, което Робърт бе оставил на Гайл, бе изключително щедро, и тя му бе благодарна, но Доминик получаваше огромно състояние, много повече отколкото някога си беше представила. Гайл винаги се тревожеше, че дъщеря и кратко ще разполага с толкова много пари, но нямаше начин да промени това. За 18-годишно хлапе не бе лесно да осмисли подобно нещо, макар Доминик да бе финансово грамотна за възрастта си и винаги да бе знаела, че ще наследи страхотно богатство. През целия си живот щеше да носи бремето и отговорността, които вървяха с гигантското състояние. Никога не съм мислила, че парите са толкова много, каза тя. Трябва да се научиш как да ги управляваш. Съветниците на татко ще ти помогнат. Използвай ги разумно. Най-голямата надежда на Гайл за дъщеря и кратко бе, че някой ден у нея щеше да се появи съчувствие към хората. Доминик нямаше да е лишена от нищо през целия си живот, но Гайл се притесняваше, че това ще е накара да вярва, че има право да. Се отнася зле с хората, както без друго правеше. Дъщеря и кратко вече бе поела по този път, и ако продължаваше така, животът и кратко щеше да ужасно самотен. Доминик звучеше объркана и замаяна, и след няколко минути затвори, бързаше за среща с приятели. За първи път Гайл не беше на рождение и кратко ден с нея, и се чувстваше ужасно. Доминик очевидно не страдаше от това, а Гайл не можеше да принуди да се заедно, ако тя не искаше. Щяха да се видят през Юли. Когато двамата с Кристоф плануваха да отидат до Саутхемптън, надяваха се Доминик да ги посети. Гайл беше сигурна, че дъщеря и кратко ще дойде, но Кристоф не бе обеден. Доминик се бе заела сериозно с отмъстителната си мисия да тормози и наранява майка си. Знаеше точно как да го постигне, защото Гайл я обичаше. Кристоф се натъжаваше от уязвимостта на съпругата си и поведението на дъщеря и кратко. Гайл се разболя от грип през май и остана в леглото цяла седмица. Когато се върна на работа, все още се чувстваше замаяна, затова реши да посети лекаря си на другия ден. Кристоф бе позает от обикновено студиото и тя не искаше да го безпокои с оплакванията си, но той се тревожеше за нея. След дълъг разговор доктората посъветва да взима витамини и да качи няколко килограма. Тя се усмихваше загадъчно, когато излезе от кабинета му. Кристоф се прибра късно вечерта и тя вече беше си легнала. Той се пъхна в леглото след няколко минути, прегърна я и я е целуна по врата. Усети, че е будна. Липсвах ли ти днес? Прошепна той. Силно целуна го тя. Днес промених коледните ни планове. Доминик няма да е там. Възнамеряваха да отидат в Нью-Йорк, за да прекарат празниците с дъщеря и кратко. Не, ще и кратко се наложи да дойде тук, независимо дали и кратко харесва или не. Няма да и кратко хареса, предупредия той, но Гайл без друго го знаеше. Може и да не и кратко хареса, но ние няма да можем да пътуваме тогава, каза тя. В музея ли става нещо? Филмът на Кристоф щеше да е готов през ноември и в началото на декември той щеше да е свободен. Старателно бяха планирали пътуването си до Нью-Йорк. Не, «Имаме ангажимент, който не можем да променим», отговори Гайл. «Какъв?» «Ще имаме бебе на първи декември», усмихна се тя. Кристоф се вторачи в нея невярващо и се надигна. «Какво?» «Повтори го». Той я е прегърна и я изгледа така, сякаш бе станало чудо. «Бременна съм», каза тя. «Отново». «На два месеца и половина». И се бе случило точно както искаха, без медицинска намеса и излишни тревоги. Добре ли си? Съвсем. Нямаше проблеми и се чувстваше отлично. Дори не бе подозирала, че може да е бременна. Само дето ще съм стара, когато бебето се роди. Ще бъда на 41. Кога ще съобщиш на Доминик? Кристоф се тревожаше. Защото можеше да си представи реакцията на дъщеря и кратко, а той не искаше съпругата му да се разстройва. Последния път Доминик направо я беше съсипала. Гайл никога не му за подробностите и настояваше, че вече всичко е наред, но със сигурност не беше. Можем да и кратко съобщим през лятото. Тогава ще съм почти в петия месец и ще ми личи, така че няма да имаме избор. И тя просто ще трябва да дойде за коледа. Доминик не беше се връщала в Париж, откакто започна колежа, но и тук имаше приятели. А майка и кратко нямаше да може да пътува едва три седмици след раждането. Настаниха се удобно в леглото и заговориха за бебето. Гайл искаше момче, заради него, а Кристоф нямаше претенции, искаше само тя и детето да са добре. Какво мисли лекарят? По-опасно ли ще е на твоята възраст? Притеснено попита той. Благодаря за напомнянето, че съм стара. Но не, всичко ще е наред. Тя заспа усмихната в прегръдките му, унесена в мисли за бебето. Нямаше търпение да се появи на бял свят. Не бе очаквала да и кратко се случи нищо от тези прекрасни неща. Животът бе непредвидим. На следващия ден съобщиха новината на Андре и Женевиев. Гайл се обади на Луис, която много се зарадва за тях. Кристоф, звънна на сестра си и Амандин също бе удушевена. Сега можеш да спреш да се оплакваш от моите момчета. Ще си имаш собствено чудовище, каза тя и Кристоф се засмя. Той летеше от радост, макар декември да му се струваше ужасно далеч. Гайл също бе щастлива и се надяваше Доминик да не се разстрои прекалено много от новината. Молеше се второто и кратко дете да е по-обичливо и мило от първото. В началото на юли пристигнаха в Ню Йорк. В апартамента всичко изглеждаше безукорно, чисто и спретнато, Бяха наели нова икономка. Гайл отиваше там за първи път от 6 месеца. Доминик бе свършила учебните занятия преди две седмици. Нощта беше в Бостън и възнамеряваше да се види с тях в Саутхемптън на 4 юли. Това остави няколко дни на Кристоф и Гайл да се насладят на Нью Йорк. На Гайл вече и кратко личеше, че е бременна. Тя се чувстваше отлично, а бебето вече бе да ударита. Тя сложи ръката на Кристоф на корема си и той усети движенията. Никога в живота си не бе изпитвал подобно вълнение. Гайл се надяваше дъщеря и кратко също да се зарадва за тях и най-после да приеме брака им. Пристигнаха в Саутхемптън и се настаниха в стаята на Гайл. Кристоф бе впечатлен от великолепието и кратко. Той пусна една от плочите си и се загледа в плажа. Стояха на терасата и се държаха за ръка, когато Доминик влезе. Гайл се обърна и тръгна към нея, но Доминик отстъпи назад и се вторачи в корема и кратко. Не бяха се виждали от коледа и зверската разправия заради женитбата и кратко с Кристоф. Гайл беше широка риза, розов памучен панталон и златни сандали. Мили Боже, бременна си! Защо не ми каза? Ужасено извика Доминик. Исках да ти съобщя лично, спокойно отговори Гайл и я прегърна, но дъщеря и кратко се отдръпна. Доминик беше с диамантени обици, които майка и кратко не беше виждала преди. Бяха много красиви и изглеждаха ужасно скъпи. Дъщеря и кратко не си губеше времето и щедро харчеше парите си. Не приемаше бременността на майка си, но не каза нищо. Планирахте ли го или стана грешка? Мрачно попита тя, сякаш това имаше някакво значение. Помалко и от двете, призна майка и кратко, решихме да видим какво ще се получи. Тя постави ръка на корема си и отново усети ритането на бебето. Гайл сияеше от щастие, а Кристоф смяташе, че никога не е изглеждала толкова красива. Доминик не отбеляза това и не заговори повече по темата през следващите четири седмици в Саудхамптън. Излизаше много и избегваше майка си, но поне бе тук. От време на време, макар и много рядко, забравяше за гнев си и се смееше с Гайл. Когато не можеше да го избегне, дори споменаваше няколко думи и на Кристоф. Беше станала още по-високомерна и надута през годината в Ръдклиф. Гайл се замисли дали парите бяха виновни. Доминик беше различна и пораснала, но не по-обичлива. Държаше се студено с майка си, когато някой забелязваше бременността и кратко и започваше разговор за това. Темата и кратко бе ужасно неприятна и Кристоф сподели с Гайл, че навярно Доминик ревнува. Не се разбираше с майка си, но и не искаше тя да има друго дете. Беше единственото дете на родителите си в продължение на 18 години. А. Сега в живота и кратко щеше да се появи на трапник, с когато да дели любовта и вниманието на майка си. Гайл сподели надеждата си да има син, което още повече влуши нещата. Сега врагът беше не само Кристоф, но и бебето му. Но въпреки шока и кратко от новината, месецът мина сравнително спокойно. Нямаше бурни експлозии. Само познатото напрежение и студенина. От време на време Доминик подхвърляше няколя презрителна забележка, но Гайл и Кристоф не и кратко обръщаха внимание, за да запазят мира. Двамата си тръгнаха в края на месеца. Доминик планираше да остане там и през август, да кани приятели през уикендите и да работи в кабинета на баща си в града през седмицата. Звучеше като план на възрастна жена, а не на 18-годишно момиче. Гайл и Кристоф щяха да прекарат Август в Южна Франция. Той смяташе, че заслужава спокойна ваканция след месеца в компанията на Доминик. Изглеждаха отпочинали и щастливи, когато се качиха на самолета за Париж. Доминик все пак обеща да им гостува за коледа. Беше демонстрирала протеста си срещу брака им и не дойде на сватбата, но не искаше да пропусне коледните празници с майка си, въпреки омразата си към Кристоф и раздразнението й кратко заради бебето. А бе наясно, че те не можеха да пътуват до ню йорк с новороденото. Трябва да родя в началото на декември. Искам да видиш бебето колкото се може по-скоро, топло и кратко каза Гайл. Прекараха една седмица в апартамента в Париж, за с кореспонденция и работа, после гостуваха на приятели в сент за три седмици. Вакансията тук бе много по-приятна и спокойна от унази в Селдхамптън в компанията на Доминик. В края на лятото Гайл беше вече в шестия месец и се оплакваше, че се чувства ужасно дебела, а и кратко оставаха цели три месеца. Според тях, детето щеше да е момче, но лекарят им каза, че и някои момичета се раждат едри бебета. Доминик беше 4 кг и половина, което потвърждаваше думите му. Кристоф не преставаше да глези съпругата си. Беше чакал дълго да има деца и сега бе ужасен, че нещо може да се обърка. Гайл обаче беше спокойна. Всяка вечер прекарваха часове заедно и се радваха на движенията на бебето. Кристоф се вълнуваше всеки път, когато усетеше ритането му и нямаше търпение да се появи. Гайл също бе в очакване и по-влюбена в мъжа си от когато и да било преди. След лятото се. Чуваше рядко с Доминик. Звънеше и кратко в училище и оставяше съобщения в общежитието. Доминик често се бавеше с дни, преди да отговори и се държеше студено, когато майка и кратко най-после успяваше да се свърже с нея. И никога не питаше за бебето, което считаше за предателство от страна на Гайл. Превърнаха една от стаите за гости в стая за бебето, а Гайл реши да не разчита на говернантка. Планираше да си остана от дома през декември и януари, за да кърми бебето, и искаше да се грижи за него сама, поне в началото. Кристоф обеща да и кратко помага. Бяха обмислили всичко, макар детето още да не беше се появило. През ноември бе премиерата на последния филм, по който Кристоф бе работил, а Гайл имаше чувството, че не може да помръдне. Вълнуваше се за съпруга си, а отзивите за музиката му бяха прекрасни. По радиото непрестанно въртяха песента от филма. През уикенда Гайл щеше да навърши 41. Аз съм грозна, дебела и стара, каза тя тъжно, докато лежеше в леглото, разстроена заради качените килограми. В музея дори я попитаха дали не очаква близнаци и тя се разплака. За рождения си ден не пожела да отидат на вечеря и предпочете да останат у дома. Кристоф бе разочарован. Беше и кратко обещал да заведе в хубав ресторант, но тя каза, че последното, което иска, е да яде, затова отидоха на кино и си легнаха рано. От време на време получаваше неприятни контракции. Тялото и кратко реагираше различно от предишната бременност, когато беше на 22 години. Уморяваше се лесно, беше поскована, което бе нормално, според доктора. Раждането също щеше да е различно. 18 години след появата на Доминик на Бял свят, при това във Франция, където през 1965 препоръчваха естественото раждане. Гайл и Кристоф посещаваха курсове по «Ламас», предназначени да помогнат за справене с болката. Прожектираха им филм с раждане и Кристоф се ужаси. Гайл настояваше съпругът и кратко да е до нея и той и кратко обеща. Когато Доминик се роди... Искаха да изгонят Робърт от стаята. Той остана при мен почти през цялото време, а сестрата не разбра, че раждането е започнало. Такато Миник се появи в стаята ми вместо в родилната зала. Според персонала бе откачена идея съпруга да присъства, но аз го исках. А сега всички го правят. Тя се усмихна на Кристоф, който призна, че се страхува, но искаше да и кратко. Помогне! Гайл се колебаеше дали да вземе лекарства против болката, но лекарите твърдяха, че за бебето е по-добре да наопояват майката. Във Франция държаха на това повече, отколкото в Съединените щати. Гал щеше да роди в частна клиника, където щеше да остане една седмица. Не беше така луксозна, както онази в Нью-Йорк с огромния разкошен апартамент, но медицинското оборудване беше модерно, помещенията, приятни... А и Кристоф щеше да е с нея и да се научи как да и кратко помага да се грижи за бебето. Тя искаше да го кърми докогато може и възнамеряваше да го води на работа със себе си през първите два-три месеца. На кърменето не се гледаше с добро око преди години, но сега отново говореха за ползите от него. Гайл бе твърдо решена да кърми, а сестрата на Кристоф го увери, че това е най-доброто за бебето и той подкрепи решението на съпругата си. Багажът за болницата беше готов. Мина седмица след определената дата и според лекарите трябваше да предизвикат раждането, ако бебето не се появи следващата седмица. В клиниката предупредиха, че раждането може да е по-тежко за нея, ако се наложи да го предизвикат. Кристоф се изнервяше все повече и настояваше да си остане с нея у дома, но тя го изпращаше на работа студиото и се опитваше да го успокои. Една вечер той остана до късно студиото. Гайл гледаше телевизия, когато контракциите започнаха. Тя се втурна в банята и видя, че има и леко кървене. Болките връхлитаха с всичка сила. След минути Гайл едва можеше да си поеме дъх. Звън на студиото, но Кристоф не отговори. Обади се в клиниката и кратко казаха да тръгне веднага. Опита отново да се свърже с Кристоф, но пак не успя. Реши, че е на път за вкъщи. Облече си пълтото и седна на стол с схавлия под себе си, за да е готова в мига, когато той влезе. 20 минути по-късно него все още го нямаше, не вдигаше и телефона студиото. Гайл предположи, че е слушалки и за това не чува звъненето. Болките бяха толкова силни, че едва успя да се надигне. При всяка поредна контракция усещаше страховито напрежение и знаеше, че бебето скоро ще се появи. Повика такси, но не желаеше да тръгне без Кристоф. И двамата искаха да преживеят чудото заедно. Едва слеза по стълбите с багажа и помоли шофьора да закара до студиото, което се намираше точно в обратната посока на клиниката. Болница ли е това? Нервно попита таксиджията, когато видя адреса. Не, студиото на съпруга ми едва промълви тя през зъби. Няма да родите бебето тук, нали? Ужаси се той. Нея ако шофират е достатъчно бързо. Гайл му обеща ще бъкшиш, ако стигнат бързо до студиото, но там не можа да помръдне. Даде му ключовете и му каза да доведе Кристоф. След пет минути съпругът и кратко изкочи от кооперацията и седна до нея паникюсан. Таксиджията му беше казал, че може да роди в колата и наистина така изглеждаше. Гайл дишаше равномерно, както я бяха учили. А Кристоф държеше ръката и кратко. Защо не ми се обади? Звънях, изухка тя. Ти не отговори. Бях със слушалки, виновно призна той. И аз така предположих. Ще родя всеки момент, предупреди го тя в мига, когато таксито спря пред клиниката. Гайл си припомни кошмарното напрежение, преди да се роди Доминик. Кристоф даде огромен бакшиш на шофьора и се втурна вътре за лекар или сестра. Почакай, докато се върна. Извика и кратко той през рамо, сякаш думите му можеха да забавят раждането. След минути се появиха двама санитари с носилка и медицинска сестра. Гайл стискаше ръката на съпруга си, докато я караха към родилната зала. Лекарят влезе забързан и сестрата му съобщи, че... Главата на бебето е почти навън. Гайл изпища и помоли да и кратко дадат нещо против болката. Не искате подобно нещо за бебето си, каза сестрата. Да, искам. Имам нужда от лекарство. Дишането не върши работа. Контракциите бяха кошмарни. Поставиха монитор върху огромния и кратко корем и го закрепиха широк еластичен колан, но Гайл веднага го свали. Не мога да дишам с това нещо. Кристофа погледна оплашено и преди лекарят да каже дума, Гайл отново получи силни контракции. Мъките й кратко изглеждаха агонизиращи и той си пожела никога да не бяха правили бебе. Сега, докато Гайл пищеше от болка, идеята му се виждаше откачена. Чу се пронизителен плач. Гайл продължи да се напъва. Извадиха раменете и тълцето на бебето и сестрата извика. Момиченце. Лекарът сряза пъпната връв, а кошерката постави бебето върху гърдите на Гайл. Кристоф не можа да сдържи сълзите си. Внезапно осъзна, че в стаята имаше нов човек, тяхното дете. Дарът на живота никога не му се беше виждал толкова загадъчен и прекрасен. Прилича на теб, каза той възхитено. Прилича и на теб. Дъщеричката им имаше руса коса и сини очи като тях двамата. Отнесоха бебето, за да го прегледат и претеглят. Кристоф отиде с кошерката и се върна след няколко минути. Щастлив съобщи на Гайл, че дъщеря им тежи 5 килограма. По-голяма е дори от Доминик, каза оморено Гайл. Трябва да и кратко се обадим. И тя го направи веднага след като го отведоха в стаята. Кристоф закара количката с бебето и я е настани до нея. Вече бяха истинско семейство. Благословено чудо. Имаше сестра, съобщи Гайл на Доминик, когато е откри в общежитието, където учеше за изпити. Много е красива. Също като теб, когато се роди, добави тя. Нямам търпение да я видиш. Гайл звучеше щастлива и изтощена. Раждането беше тежко, но мина дори по-бързо от първото. Доминик прикри емоциите си и каза студено. Добре ли си, мамо? Въпреки всичко се тревожеше за майка си. Гайл долови в гласи кратко нещо от миналото, което изпълни с надежда. Добре съм. Малко съм сънлива в момента, но ще се видим скоро. Обичам те. Кристоф затвори телефона, а след няколко минути Гайл заспа. После отвори очи и му се усмихна. Благодаря ти за прекрасното бебе и за семейството ни, прошепна му тя, а той се наведе и я е целуна. Аз ти благодаря, отвърна той. Щастливо! Как ще се казва дъщеря ни? Бяха се спрели на дафни, което им се стори особено подходящо сега, след като дъщеря им се беше родила. Второто и кратко име щеше да бъде Ребека, в чест на любимата приятелка на майка и кратко. Сложиха легло за Кристо в стаята и отнесоха бебето да го прегледат. Той се вторачи в жена си с любов, каквато никога преди не беше изпитвал, и очите му се насълзиха. 19, в деня, когато Доминик пристигна от Нью-Йорк, Гайл облече бебето в бяла нощничка и розов полувер и го сложи в кошчето. Двоседмичната дафни приличаше на ангелче. Бяха се прибрали от клиниката преди седмица. Гайл все още не бе напълно възстановена, но се чувстваше добре, както и бебето. Кристоф правеше всичко възможно, за да й кратко помогне. За първи път живота си нямаше желание да ходи студиото. Искаше да си я от дума при тях. Беше лудо влюбен в съпругата си и в дъщеря си. Гайл нямаше търпение доминик да види сестра си, а тя да прегърне по-голямата си дъщеря. Очакваше с радост да прекарат Коледа заедно. Макар, че заради бебето в къщата цареше суматоха. С Кристоф украсиха елхата. Чувстваше се добре и развълнувана от появата на дафни. Доминик дълго стоя до кощето и гледа се страси. си, после предпазливо я е докосна по буската. Бебето имаше големи сини очи, кожа като кадифе и малка розова устица. Беше красиво дете. Много е хубава, небрежно отбеляза Доминик. Все още не чувстваше връзка с малката си сестричка. Доминик беше елегантна, красива и много пораснала през втората година в Ръдклиф. Изглеждаше по-голяма от 18 годишна. Гал си помисли колко вълнуващо бе да започне всичко отново, с ново бебе. Доминик вече беше жена със собствен живот и бъдеще. А Дафни щеше да е при тях още дълго време, въпреки, че годините отлитаха бързо. Искаш ли да я подържиш? Предложи и кратко Гаел, но Доминик поклати глава отрицателно. Уморена съм. Мисля да си лягам. След миг тя се скристаята си, а Гайл се захвана да кърми бебето в компанията на Кристоф. Той ги беше оставил сами, за да могат да поговорят. Как мина? Кристоф знаеше колко отчаяно Гайл копнееше да се сдобри с дъщеря си и да почувства отново близка. Стори ми се обезсърчаващо, но кой знае? Отвърна Гайл с надежда. Според нея, никой не можеше да устои на новородено бебе, особено толкова чаровно и прекрасно като. Дъщеричката им. Тя бе лудо влюбена в нея, а също и Кристоф. Седяха и я наблюдаваха с часове. И беше сигурна, че Доминик също ще се влюби в нея, преди да си замине. Подържа ли я? Попита Кристоф. Не. Но я е погали по бузата, усмихна се Гайл. За нея това бе добър знак. Кристоф обаче не беше убеден. На следващата сутрин Доминик излезе да се види с старите си приятели и се върна след обед. Гайл кърмеше бебето, когато тя влезе. Доминик излезе от стаята и се върна след час. Не обърна внимание на спящото бебе и заговори с майка си за училище. Харесваше Кеймбридж и все още се вълнуваше, че учи там. Спомена, че през пролетната вакансия ще гостува на приятелка в Аржентина. Париж вече не беше на картата и кратко като туристическа дестинация. Гел знаеше, че това поведение е типично за колежените, а и Доминик имаше невероятни възможности да пътува с приятелите си. Вече бе излетяло от гнездото и поела по широкия свят. Гайл се радваше, че все пак дъщеря и кратко пристигна в Париж за Коледа. От думите и кратко разбра, че няма да я види чак до Юли в Хамптън. С Кристоф планираха да вземат и бебето със себе си. Доминик очевидно не се интересуваше от това, но на Гайл и кратко стана тъжно, щеше да вижда дъщеря си само по Коледа и през Юли. Този път Доминик беше очтива с Кристоф. Но се отнасяше с него с безразличие. Държеше се така, сякаш той бе гост, а когато улучеше и тримата заедно, напускаше стаята. Вероятно видът на щастливото семейство беше прекалено болезнен за нея. Въпреки опитите на майка и кратко да я приобщи и да я накара да се почувства обичана. Доминик пренебрегваше усилията и кратко и повече не се доближи до бебето. Знаеш, че те обичам не помалко от преди, нали? Нежно попита Гайл, когато Доминик понече да излезе от стаята, за да остави да кърми на спокойствие. Имам място сърцето си и за двете ви, и за Кристоф, добави тя. Дъщеря и кратко кимна и напусна стаята, без да проговори. Нищо не се промени. Доминик бе дори по-отчуждена и отпреди и негодуваше срещу майка си. А бебето не беше добре дошло до пълнение. Сега поне нямаше избухвания и крясъци. И независимо какво правеше или казваше Гайл, дъщеря и кратко държеше да и кратко покаже, че не се чувства част от семейството. След седмица Доминик замина на скива Валдейзер със старите си приятели. И дори не и кратко дойде на ум да поиска разрешение. От майка си. Вече взимаше решение самостоятелно и разполагаше с парите да го прави, но Гайл отново беше разочарована. Посещението и кратко не беше така топло, както се беше надявала. Доминик се държеше студено през цялото време, а накрая заяви, че заминава за Нью-Йорк от Женева. Седмицата отлетя прекалено бързо. Доминик на майка си, но не проговори на Кристоф и не погледна бебето, преди да замине. Той не каза и дума за това, но веднага забеляза тъгата на Гайл. Беше съсипана. Бебето не само не ги безближило но дори ги бе отчуждило още повече. Тя не иска да си оправим отношенията, нито да е част от семейството ни, сподели Гайл с Кристоф. Доминик признаваше Гайл за своя майка, но не искаше да има нищо общо със съпруга или детето и кратко. Гайл и кратко подари много красива гривна за коледа, а дъщеря и кратко и кратко беше купила копринен шал от Ерме. Доминик нито веднъж не попита майка си за работата и кратко в музея. Струваше и кратко се тъпо и безсмислено да ремонтираш дома на хора, загинали преди повече от 20 години. Не се интересуваше от идеята, нито от семейство Штраус или другите като тях, които означаваха толкова много за майка и кратко. Войната беше без значение за Доминик, също като новото семейство на Гайл. Не бе привързана към никого и нищо, освен към парите. Държеше само на себе си. И Гайл го разбра. Ставаше и кратко все по-трудно да оправдава дъщеря си. Доминик просто нямаше желание да възобновят връзката си. Гайл се върна на работа през февруари. Вече почти бе възстановила фигурата си, макар все още да имаше няколко килограма отгоре, които според Кристоф и кратко отиваха. Водеше бебето със себе си и го кърмеше службата. Стажантката се занимаваше с Дафни, когато майка и кратко имаше интервю или важен разговор. Бебето спеше в кошче, въгъла на кабинета и кратко. Докато един ден наблюдаваше дъщеря си, Гайл си припомни бебетата, които беше транспортирала през войната. Все още не можеше да разбере как майките им бяха успели да се разделят с тях. Беше върховна саможертва да се лишиш от детето си, за да го изпратиш на безопасно място при напълно непознати. През март заминаха с приятели на Кристоф за уикенда. Мъжът беше известен филмов продуцент, с когото той работеше, и двамата заговориха за нов проект с Американско киностудио. Кристоф вече се радваше на голяма популярност във Франция и Гайл. Страшно се гордееше с него. Все още живееха в същия апартамент и не виждаха причина да се местят. Разполагаха с предостатъчно място, а играчките на Дафни бяха навсякъде. Във всяка стая имаше бебешко легло. Наслаждаваха се на щастлив дом. Гайл най-послена е говернантка, за да може да работи по цял ден и оставяше бебето в къщи. През април разбра, че отново е бременна. Бебето щеше да се роди през ноември, точно след 42-я и кратко рожден ден. Аз ще съм най-старата майка в училището на децата, оплака се тя на Кристоф. Гайл копнеше този път да роди момче, искаше да бъдат идеалното семейство. Няколко дни по-късно кръстиха дафни. Кръсница беше Амандин, а двамата и кратко малки главорези бяха влюбени в братовчетка си и настояваха да поддържат всеки път, когато я видяха. Гайл вече се чувстваше част от семейството на Кристоф, искрено харесваше сестра му и се безближила с нея. Понякога дори и кратко споделяше за Доминик и колко трудна беше връзката и кратко с нея. Тя е много затворена, сякаше лишена от емоции. Опита се да обясни Гайл, а нещата се влушиха още повече, когато порасна. Амандин обаче виждаше нещата по-простичко. Сигурна съм, че ревнува от бебето и новото ти семейство. Чувства се изолирана. Тя сама се изолира, каза Гайл тъжно. Смята, че предадох баща и кратко, защото се омъжих повторно. Мисля, че той щеше да ме разбере много по-добре от нея. Доминик вече бе на 19 и се справяше отлично в университета. Съобщи ли и е кратко за новото бебе? Попита сестрата на Кристоф. Гайл поклати глава отрицателно, обзета от чувство за вина. Реших да изчакам, докато се видим през лятото. Подозираше, че новото бебе щеше съвсем да съсипа отношенията им. Доминик отново ще трябва да дойде тук за коледа. Пак няма да мога да пътувам. Гайл беше наясно, че дъщеря и кратко никак нямаше да се зарадва. През цялото време, докато без тях след раждането на Дафни, тя нямаше търпение да си тръгне. Бебетата очевидно я караха да се чувства неудобно, а и винаги бе твърдяла, че самата тя няма да има деца. Единственото, което искаше, беше метна кариера. Учеше усърдно, имаше отлични оценки и рядко излизаше посрещи. Единствената и кратко страст беше бизнесът. Майка и дъщеря вече се чуваха съвсем рядко. Разговорите им бяха кратки и повърхностни. Доминик беше заета с училището. И приятелите си, а Гайл, разкъсвана между Кристоф, бебето и работата си. А скоро щеше да е още по заета с новото бебе. Никога преди не бе изпитвала такова щастие. Двамата с Кристоф бяха лудовлюбени, но Гайл тъгуваше за Доминик, за стената между тях двете. През юли, когато пристигнаха в Саудхамптън, Гайл бе в напреднала бременност. Когато Доминик видя бременната си майка седеммесечната дафни в ръцете, не можа да повярва на очите си. Не мислиш ли, че е прекалено да раждаш всяка година на твоята възраст? Направо изтърси тя преди дори да я поздрави. Какво се опитваш да докажеш? Вече си на 41. Колко бебета още планираш? Тя не направи опит да прегърне майка си, но Гайл все пак привлече към себе си. На моята възраст не мога да чакам. Сигурна съм, че това ще е последното ми дете. Станала си фабрика за бебета, отвратено каза Доминик. Спомняше си времето, когато майка и кратко беше бляскава и елегантна. Двамата с баща и кратко излизаха много, а тя носеше шикозни туалети. Сега бе облечена в джинси и тениски, бутуши и маратонки, и вечно с бебе в корема или в ръцете си. Стилът на Кристоф беше бохемски. Косата му бе дълга и рушава, и като повечето мъже на неговата възраст, особено в музикалния бизнес, рядко се бръснаше, за разлика от Робърт, който винаги беше безокорен. За Доминик това само доказваше колко ниско бе паднала майка и кратко. Гал пък намираше Доминик за още постудена, високомерна и надута. Беше си купила скъп стар модел Агуар, който според майка и кратко бе прекалено първенюшки. Доминик смяташе, че всичко се промени, когато майка и кратко се върна във Франция. Вече не беше онази елегантна нюйоркчанка, а в семейството и кратко нямаше място за голямата и кратко дъщеря. Доминик обвиняваше Кристоф за това. Гледаше пренебрежително и на стремежите на майка си. Интересуваше а само собствената и кратко кариера. Нямаше търпение да отиде в Харвард след две години. Чувстваше се страхотно във фирмата на баща си, където работеше през лятото. Там се отнасяха с нея като с принцеса, а и научаваше безброй неща. За нея Уолстрийт бе центърът на света. Кристоф никога не се оплакваше. Знаеше, че за съпругата му е важно да се види с голямата си дъщеря, макар да не му бе никак приятно да е нагробяван от разглезена млада госпожица. Още повече да гледа как Гайл се мъчи безуспешно да спаси отношенията си с Доминик, която просто не се интересуваше от нея. Беше прекалено болезнено за него да наблюдава всичко това и изпитваше неимоверно облегчение, когато си тръгваха от Саутхемптън. През месеца, Прекарам се от Хамтън, Кристоф често ходеше до ню йорк за да се види спознатите си от музикалния бизнес. Връщаше се с нови, свежи идеи, които обсъждаше със съпругата си. След Са от Хамтън заминаха за южна Франция. Бяха на Ели -Вила в Сен-Жан Капфера, където посрещаха приятели, прекарваха време заедно с Дафни и се забавляваха. Гайл, разбира се, покани и доминик, но тя отказа. Предпочиташе да остане в щатите с приятели. В края на лятото Гайл отново беше доста наедряла и много заета службата. Бяха завършили друга стая в музея и се радваха на успеха. За Гайл това, което правеше в почет на паметта на загиналите в Холокоста, беше много важно и получи признание и похвали от всички музеи в Европа. Тя навърши 42 седмица преди датата за раждане. Заради претоварения си график и грижите по Дафни се чувстваше изтощена. Една вечер, когато бяха на ресторант с Андре и Женевиев, контракциите й кратко започнаха. Кристоф искаше да потеглят направо към клиниката, но според нея бе излишно, защото още нямаше силни болки. Предпочиташе да се прибере от дома, да се изкъпе и да изчака. Едва не роди Дафни в таксито, напомни кратко. Кристоф. Да, защото ти беше със слушалки на ушите в студиото и не можеш да се свържа с теб, засмя се тя. Час по-късно, когато се прибраха от дома, болките се усилиха. Раждането беше започнало и Кристоф едва я занесе до колата. Отново бе подценила времето. Съпруга ти кратко шофираше бързо, а тя стискаше ръката му с ужасен поглед. Този път е много по-лошо, прошепна тя с дразгав глас. Беше много поболезнено, отколкото си спомняше. Най-после се добраха до клиниката и сестрите бързо я откараха до стаята и кратко. Не мога да се справя, каза тя на една от сестрите, когато се блякуха. Имам нужда от лекарства изохка тя. Ужасно е. Стисна Кристоф здраво за ръката и се напъна с всички сили. Кристоф не мога. Изкръща тя и бебето се появи на бял свят. Бяха в клиниката едва от десетина на минути, а тя се усмихваше пресълзи. Бебето приличаше много на дафни, от светлоруса коса, същинско ангелче. Вмига, когато акушерката го сложи в ръцете на майка му, поиска да суче. Беше едро и силно бебе, с мощен глас. След като го накърми, то заспа и Гайл го подаде на баща му. Няма да имаме повече деца, решително заяви Кристоф когато прегърна сина си и го целуна нежно. Следващия път няма да успееш дори да излезеш от ресторанта, а аз ще трябва да те израждам. Всички в стаята се засмяха. Гайл също се съгласи, че две деца им бяха достатъчни. Кръстиха бебето Пиер на покойния баща на Кристоф, а второто му име решиха е Рафаел на нейния баща. Гал се обади на Доминик, за да и кратко съобщи новината, но не успя да се свърже, затова и кратко изпрати телеграма. Дъщеря и кратко отговори лаконично след няколко часа. Поздравления! Собич, да, това беше всичко. Седмица по късно, когато отведоха бебето дома, откриха, че има невероятен апетит и постоянно беше гладно. Дафни му бе проходила и Гайл бе много заета с двете деца. По коледа, когато Доминик пристигна... Майка и кратко и кратко се стори, изтощена и изнервена. Гувернантката беше напуснала. Кристоф завършваше музиката за нов филм, работеше по телевизионен сериал и не му оставаше много време да и кратко помага. Доминик се ужаси от хаоса в живота на майка си. Новородено, малко дете, почти никаква помощ и копработа. Гал се опита да отдели повече време на голямата си дъщеря, но имаше много грижи по децата. А Доминик изглеждаше отечена и... Нямаше търпение да си тръгне. Мамо, някога правиш ли нещо друго, освен да сменяш пеление и да кърмиш? Попита тя. Чувстваше се още по-отчуждена от майка си и отпреди, а Кристоф смяташе за голям досадник. Ще пораснат, обещавам ти, извини се, Гайл, но знаеше, че Доминик не желая да прояви търпение. Според дъщеря и кратко, Кристоф, вероятно, трудно понасел всичко това и заради това оставал в студиото до два сутринта. Работи по телевизионен сериал и завършва филм, обясни Гайл, но не добави, че освен това съпругът и кратко избягваше Доминик. Въпреки мнението на дъщеря и кратко, Кристоф и Гайл бяха щастливи и влюбени един в друг и в децата си. Посещението на Доминик по коледа бе кратко, а само след пет дни замина за Лондон с приятели. Гайл и кратко се извини заради суматохата в къщата. Децата обръщаха всичко наопаки. Доминик обаче смяташе, че апартаментът прилича на кошмарна детска градина и беше истински щастлива, че си тръгва. Надявам се това да е последното ти бебе, каза тя многозначително, когато майка и кратко я е целуна за довиждане. Очите на Гайл се насълзиха и Кристоф се опита да успокои. Изгубих дъщеря си, тъжни изплака тя. Да, имаше две малки деца, но бе загубила голямата си дъщеря. Може би никога не си е имала. Вие двете сте много различни, нежно каза той, но Гайл не искаше да повярва. Беше се надявала, че някой ден щяха да се сближат, но дори срещите им ставаха все поредки. Кристоф прегърна нежно. Надяваше се, че децата им няма да приличат на Доминик и един ден ще и кратко дадат любовта и уважението които заслужава. Доминик не беше го направила досега и той подозираше, че и никога няма да го направи. 20 две малки деца с година разлика се оказаха по-трудна работа, отколкото Гайл и Кристоф очакваха. Неговата кариера излетя стръмглаво нагоре след раждането на Пьер, а Гайл бе заета в музея и се мъчеше да прекарва повече време с децата. Животът ти кратко напомняше на изтощителна штафета, в която вечно изоставаше. Но в същото време това бяха най-щастливите и краткогодини. През юли на следващата година отново отидоха в Саудхамптън, а Доминик пропусна коледата с тях след раждането на Пиер. Прекара празниците на яхта в Сейнт Барт с приятелите си, а Гайл и Кристоф изкараха уряд на коледа с децата и семейството на Луис в дома им в Париж. Времето отлетя и предстоеше. Дипломирането на Доминик Гайл и Кристоф решиха да вземат и Дафни и Пиер със себе си. Дафни беше на три и половина, а Пиер на две и половина. Настаниха ги в огромна количка за близнаци. Луис смяташе, че не бива да водят малките на дипломирането, но Гайл искаше всички да са заедно, което не се случваше често. Доминик почти не бе виждала брат си, сестра си и Гайл увери Луис, че двамата с Кристоф ще се справят. Гайл се надяваше хлапетата да са тихи и кротки по време на церемонията. Мъкнеше гигантска чанта с всичко, от което се нуждаеха, включително пелени и дрехи. Кристоф се грижеше за тях и не спираше да прави снимки на Гайл и Доминик. Пиер свали едната си обувки и я изгуби. Половин часа търсиха, преди да отидат на обяд в Елзи. Вечеряха в Хенри четвърти. На следващия ден Доминик заминаваше на летен стаж в Сан-Францискова фирма за рискови капитали, а през септември започваше магистратурата си в Харвард. Един от състудентите и кратко беше чул Гайл и Кристоф да говорят на френски с нея. Не знаех, че си французойка. Не съм. Майка ми е французойка. Аз съм американка, поправи го тя. Не се чувстваше свързана с Франция, а през последните години с майка си. Но му спести обяснението. Беше ужасно изнервена, че майка и кратко бе пристигнала с двете си малки деца на дипломирането и кратко. «О синове, нали си?» Объркано попита момчето. «Не. Майка ми се върна във Франция и беше отвлечена от извънземни, каза тя, като имаше предвид Кристоф и начин им на живот, който намираше за кошмарен. Момчето се засмя. Звучи интересно». Поздравления за дипломирането. На теб също, отговори тя и изчезна в тълпата. Доминик изпита огромно облегчение, когато потегли към Сан-Франциско на другата сутрин. Не видя семейството си след вечерята. Е, поне им беше благодарна, че бяха оставили Пиер и Дафни в хотела с гледачка и тримата прекараха една нормална вечер. Гайл и Кристоф решиха да пропуснат Сълт Хамптън тази година, тъй като Доминик нямаше да е там. Вместо това решиха да отидат за два месеца в Сен-Жан-Капфера. Нямаше да се видят с нея до коледа. Но тя бе доволна, че поне бяха спрели да раждат деца. Според нея, без друго, едва се справяха с двете, които вече имаха. Брати кратко и сестра и кратко вечно пищеха, плачеха, тичаха. Искаха да бъдат нахранени и преобути. Не разбираше как. Майка и кратко понасяше това. Бяха идеален пример, че раждането на деца е пълен кошмар. И всеки път, когато ги видеше, решението и кратко никога да не се омъжва се затвърждаваше. Докато пътуваха към летището, Гайл сподели с Кристоф това, че Доминик най-вероятно никога няма да има деца. Търпението не беше една от силните и краткострани. почти не поглеждаше брат си и сестра си, когато беше с тях. Мисля, че просто ще се отдаде на кариерата си, тъжно отбеляза майка и кратко, като се наведе и целу на Дафни, която се засмя щастливо и забъбри на Френски. Гайл се радваше безкрайно на малките си деца. Обичаше Доминик, но най-после осъзна, че колкото и да се мъчеше, никога нямаше да се сближи с нея и завинаги щяха да се останат чужди. Можеше само да се надява, че някой ден, когато Доминик поостарее, щяха да станат приятелки. Трудно и кратко бе да приеме, че не винаги разбираше собствената си дъщеря и не можеше да се сближи с нея, Доминик просто ни и кратко позволяваше. А и двете почти нямаха нищо общо. Дори понякога не се харесваха една друга. Трябваше да спре да се залъгва, че имаха истинска връзка. Доминик беше прекалено груба и различно от нея. Гайл всеки ден благодареше на Господ за живота си с Кристоф и децата. На 44 години това бе единственото, което искаше. Животът ти кратко в Нью Йорк вече и кратко се струваше далечен сън, а Робърт мил призрак от миналото. Почивката им в Сен Жан Капфера след дипломирането на Доминик беше великолепна и за тях, и за децата. И много поприятна и забавна отлетата в Саутхемптън. Харесваха вилата, която бяха наели, приятелите им от Париж ги посъщаваха, а Кристоф бе доволен задето, не му се налагаше да търпи хапливите забележки на Доминик. Гайл пък се чувстваше вече съвсем у дома си във Франция. Върна се преди 6 години и времето в щатите и кратко се струваше част от друг живот. През двата месеца в Южна Франция ходеха на плаж, вечеряха в ресторанти на открито. Където обикновено Дафни и Пиер спяха в количката, бъбреха с приятелите си докъсно през нощта. Типично френско лято. Благодарение на Робърт Гейл имаше възможност да осигури удобства и лукс, които не всички имаха, а и Кристоф печелеше добре. Вилата бе голяма, с всички удобства, имаха дори басейн. Купиха и апартамента на авеню, фош и му направиха основен ремонт, а през лятото си наеха и. Моторница всеки можеше да завиди на живота им. Гайл звън на няколко пъти на Доминик в Сан-Франциско. Дъщеря и кратко харесваше работата си и смяташе града за забавен. Беше се сприятелила с няколко човека, които започваха магистратура в Стамфорд, но нямаше търпение да се върне в Харвард. Прибраха се в Париж в края на август и Дафни тръгна на детска градина. През декември щеше да навърши четири годинки. А Пиер все още си беше у дома. Новата бабачка се грижеше за него през деня, а Кристоф и Гайл прекарваха вечерите и уикендите с децата си и с други семейства с деца на същата възраст. Планираха да си кукят вила в Нормандия и скоро щяха да започнат да търсят подходяща къща. В края на септември, месец след като се върнаха, една нощ Пиер вдигна висока температура. Гайл подозираше, че го боли ухото. Плачът му я събуди посред нощ и тя му премери температурата, беше над 40 градуса. В 5 сутринта тя звънна на семейната лекарка, която и кратко каза на сутринта да го заведе в спешното отделение. Гайл му даде спирин и той заспа в прегръдките и кратко. На сутринта температурата се беше повишила с още 1 градус. Тя го в одеяло и го закара в спешното отделение а Кристоф остана останал дома с Дафни да изчака бавачката и економката. Докато стигнат до болницата, очите на Пьер добиха стъклен вид, а половин час по-късно изпадна в кома. Незабавно го откараха да му направят пункция, а когато се върнаха и кратко съобщиха, че има менингит. След час, докато стоеше сама в коридора на детската болница, всичко свърши. Пьер въобще не дойде съзнание и почина. Лекарите обясниха, че при децата болестта протича много бързо. Замаяна зачака на паркинга пристигането на Кристоф. Двамата се прегърнаха отчаяно и заплакаха неотешимо. Погребението беше след два дни. Случилото се беше непонятно и Дафни бе прекалено малка, за да и кратко го обяснят. Тя непрестанно питаше за брат си, а децата в детската градина и кратко нарисуваха картинки, на които Пиер отлиташе в рая. Гайл дори не можеше да ги погледне. Седеше в каменена от мъка, неспособна да помръдне или да се погрижи за дъщеря си. Кристоф не се справеше по-добре. Обади се на Доминик, като хлипаше на удържимо, и я помоли да дойде в Париж за погребението. От другата страна на линията последва кратко мълчание. Гласът на дъщеря и кратко прозвуча съчувствено. Но решението и кратко беше категорично. Не мога, мамо. Тък му започнах магистратурата. Не мога да отлетя за Париж за няколко дни. Дори за погребението на брат ти? Ядосано извика майка и кратко. За Доминик не бе истински брат, а просто глупава грешка на майка и кратко. И двете деца смяташе за такива. Изпитваше съжаление към майка си и дори към Кристоф, но давна бе решила, че той и децата не са нейно семейство. Бяха роднини на майка и кратко, нейното семейство сега, но тя не желаеше да отсъства от университета в началото на семестера. Не дойде на погребението. А Гайл знаеше, че макар да обичаше, никога нямаше да и кратко прости за това. В продължение на месеци след погребението Гайл ходеше като замаяна. Двамата с Кристоф често плачеха, убедени, че животът им никога вече няма да същият. Бяха изгубили единствения си син. През пролета Гайл най-после успяваше да говори за него, без да се разхлипа, но знаеше, че загубата му ще и кратко тежи за винаги. А разговорите и кратко с Доминик бяха редки и студени. Един ден с Кристоф се разхождаха из парка и седнаха до езеро с лебеди и патици. Гайл неочаквано заговори за Ребека. Не беше споменавала от дълго време, но често мислеше за нея. Кристоф си припомни историята и как загубата на най-добрата и кратко приятелка бе свързана с решението и кратко да стана уредник на музея на семейство Штраус. И тогава, за първи път, тя му разказа за Джейкъб, който бе изскочил от прозореца и се бе скрил за тръбите, а после тя го бе напъхала в кошницата на колелото си и отвела в безопасност. Кристоф и слуша разказа и кратко втрещен. Научи ли някога какво е станало с него? Попита той. Завладян от историята на малкото момченце, което бе спасила преди 27 години. Не, не знам, меко отговори тя. Но след него имаше и други. Разказа му за Изабел, деветгодишното момиченце, което бе откарала трактора, и за другите деца. Не ги броих, но бяха много. Не можех да разбера как хората изпращаха децата си някъде далеч с напълно непознати. Но това бе единственият начин да им осигурят безопасност. Гайл му разказа и за смелите хора в Шамбон, за хугенотските пастори и героите от Ост. Помагах на Ост до края на окупацията. Предполагам, че съм превозила над 100 деца, може би и повече. Направих го заради Ребека. Не можах да спася нея, нито Лути и братята им. Кристоф научи нещо за съпругата си след толкова години. Гайл не спираше да го изненадва. Някои от преживяванията и кратко през войната бяха прекалено жестоки и болезнени, включително и това, че покъсно бе набедена за предателка. Всички работехме тайно и след войната групите се разпаднаха. Хората изчезнаха и се върнаха по родните си места. Направихме каквото можахме. Никога вече не видях никой от тях. Всички бяхме обикновени хора които искаха да помогнат на децата. Имахме си собствени причини. Моята беше Ребека. Защо никога не си ми разказвала за това? Попита той, впечатлено, думите и кратко. Кристоф знаеше само за укритите и върнати картини, но не и останалото. Не знам. Не мога да говоря за войната. Прекалено е, гласът и кратко замря за момент. Той я е прегърна нежно. А тя отново заплака. Спасих всички онези деца преди години, а сега не успях да спася своето. Нищо не можеше да направиш. Чу какво казаха лекарите. За децата на неговата възраст, менингитът е фатален. Прес. Войната също умираха, но и спасихме много от тях. Кристоф Кимна, гордееше се с нея, беше забележителна жена. После си припомни годините след войната и мнението на съселените си, че е предателка. Единственото, което имаше значение за нея, бяха спасените деца, а не в какво я обвиняват. Останаха в парка дълго време и той чу много от историите и кратко. После се прибраха от дома при Дафни. Кристоф беше благодарен, че е имат, макар да знаеше, че ще им липсва винаги. А сега? След като чу за героичните подвизи на съпругата си през войната, а за обича още повече. Гайл реши да отида на дипломирането на Доминик в Харвард. Обичаше я, тя бе нейна дъщеря, въпреки обтегнатите им отношения. Не взе дафни, а Кристоф отказа да дойде. Той още не можеше да и кратко прости задето не бе дошла на погребението на Пьер. Вече не ходеха и в Саудхамптън. Гайл отиваше до Бостан няколко пъти годишно, за да я види, когато Доминик можеше да и кратко отдели време. Дъщеря и кратко вече прекарваше всеки ден на благодарността с приятели и си намираше оправдания да не дойде в Париж за коледа. Мразеше хаоса в дома им, предизвикан от дафни. Вместо това ходеше на в аспен с приятелите си от университета. А сега завършваше и Гайл се гордеше с нея. Разплака се, когато на официалната церемония и кратко връчиха дипломата. Гледката накара да си припомни Пиер на предишното и кратко дипломиране и сърцето е заболя от мъка. Доминик се зарадва, че майка и кратко дойде на церемонията, особено на това, че сама. В понеделник започваше работа във фирмата на баща си. Гайл вечер с нея, преди да отлети обратно за Париж. Доминик имаше амбициозни планове и възнамеряваше да изпълни обещанията към баща си. Искаше да е като него, но Гайл бе наясно с огромната разлика между тях. Робърт беше мил човек, изпълнен с доброта и съчувствие. Дъщеря им не беше. Притежаваше остерум, но още по-остър и хъплив език. Но пък майчинските чувства не зависеха от доброто поведение на децата. По времето, когато се дипломира, Подкрепена от състоянието на баща си, Доминик се чувстваше важна личност. Майка и кратко напротив, никога не беше се смятала за важна. Беше просто брънка от машината непознати, обединени в най-мрачните за страната си дни. Никой от тях не би успял тогава да се справи сам, нуждаеха се един от друг. Гайл знаеше, че Доминик още не разбираше тези неща за живота. Беше убедена, че може да се справи съвсем сама, но това бе невъзможно. Доминик напускаше Харвард с вярата, че и кратко предстои звездна кариера на ол стрит Майка и кратко се надяваше, че един ден тя ще намери хора, които да й кратко помогнат да осъществи мечтите си. Но да пожертваш близките си и да се отдалечиш от тях бе самотен път и погрешен начин да започнеш пътешествието си. Гайл съжаляваше дъщеря си. Доминик имаше още много да учи, за да стане щастлив човек. Щеше да и кратко се наложи да дава от себе си, а не само да удостоява света с присъствието си. Но това зависеше само от нея. Никой не можеше да я научи, нито да я превърне в това, което не искаше да бъде или не усещаше със сърцето си. В деня след дипломирането Гайл и кратко каза колко щеше да се гордее баща и кратко с нея, после е целуна и обеща да посети през есента в нью Йорк. Нея покани в Париж, защото знаеше, че няма да приеме. Мисли за нея през целия поле до Франция, като се чудеше дали все пак някога щяха да се сближат. Вече не вярваше в това. И по малко се притесняваше за отношенията им през последните години. Отида на церемонията просто защото беше нейна дъщеря. А когато се върна в Париж, знаеше, че сега всичко зависеше само от Доминик. На 30, 6 години след дипломирането в Харвард, Доминик се справяше страхотно на Ол стрит и мечтите и кратко се осъществяваха. Поне в професионално отношение. Майка й кратко се радваше за нея, макар да подозираше, че Доминик все още няма представа кои са истински важните неща в живота. 10 години по-късно, на 40, Доминик бе постигнала почти всичко, което искаше. Не се омъжи, нямаше деца, нито партньор, макар да бе признала пред майка си преди две години, по време на едно от посещенията и кратко в Нью-Йорк, че имала любовник от 12 години. Той обещал да напусне жена си, но никога не го направил. Доминик все още се надяваше, че чудото ще стане, когато най-малкият му син постъпи в колеж, което предстоеше след цели 6 години. Наистина ли искаш да чакаш толкова дълго? След цели 18 години заедно, разумна и кратко напомни Гайл, трогната, че Доминик и кратко се довери след две чаши вино. Какво те кара да мислиш, че тогава ще напусне жена си? Ти си на 38. Даде му най-хубавите си години. Дъщеря и кратко бе прекарала 12 години в чакалнята на живота с. Надеждата че жененият и кратко любовник щеше да зарежа съпругата си, но Гайл подозираше, че той никога нямаше да изпълни обещанието си. Доминик не го осъзнаваше и личният и кратко живот бе абсолютен провал. Беше стабилизирала фирмата на баща си, благодарение на хитри инвестиции и безпогрешен бизнес инстинкт. Но когато се срещаха, Гайл виждаше в очите и кратко, че самотна. Доминик мислеше само за работа и сделки. Не притежаваше нищо от доброто сърце на баща си и топлината на майка си. А на 40 години, когато любовникът и кратко още не бе напуснал жена си, вече не можеше да прикрие тъгата си. Тази тъга и озлобеност се долавяше още след смъртта на баща и кратко. Доминик се чувстваше измамена, че го бе загубила толкова малка. А сърцето на Гайл се свиваше, задето дъщеря и кратко бе нещасна. Въпреки проблемите, Доминик не се промени. Все още мислеше само за себе си. Когато голямата и кратко дъщеря беше на 40, Дафни навърши 22 и постъпи в Медицинската академия. Двете сестри не се бяха виждали от 19 години. Дафни бе радостта в живота на родителите си. Омъжи се за колега от академията година по-късно, а първото им бебе, Дълфин, Дафни роди на 24. Гайл стана баба на 65 и в мига. Когато видя внучката си, знаеше, че Дълфин ще е забележителна личност. Кристоф също я обожаваше, обичаше да прекарва време с нея, да я води в зоологическата градина. И вечно повтаряше, че е велико хлапе. Две години по-късно, когато се родиха братята и краткоблизнаци, Кристоф се влюби и в тях. Внуците му бяха източник на непрестанна радост, също като дафни. Дълфин бе на четири. Когато дядо и кратко се разболя. Посещаваше го често, но болестта го пребори. Гайл и Дафни бяха неотлъчно до него до последния му час. Гайл му беше благодарна за всеки миг от прекрасния им живот заедно. Дафни се обади на Доминик и, и кратко съобщи за смъртта на баща си, а голямата и кратко се сестра изненада безкрайно, когато пристигна за погребението. Доминик се настани в хотел. Риц и двете сестри се видяха за първи път от 25 години. Дафни беше на 29, а Доминик на 47. Гайл наскоро бе навършила 70. От уважение към майка си Доминик остана в Париж два дни, но изглеждаше притеснена, заобиколена от семейството, което винаги бе избягвала. Излъчваше успех и власт. Но имаше видна самотна, нещастна жена. Никога не се бе радвала на любовта на мъж като Робърт или Кристоф, нито бе изпитвала радостта от дете като Делфин. Делфин държа баба си за ръка през цялото време на опелото и кратко подаде розова роза. Беше мъдро момиче, въпреки възраста си. Гайл бе виждала очи като нейните по време на войната. Очите на деца, родени да променят света към по-добро, оцелели в тежки условия. Тя щеше да ги помни завинаги. След погребението Дълфин се качи в лимузината с баба си, майка си и леля си Доминик, която виждаше за първи път. Тя има тъжни очи, спомена хлапето пред баба си покъсно, после отиде при баща си и братята си, а майка и кратко, и Леле и кратко се разприказваха. Двете имаха да си наваксат за дългите години раздяла за много кратко време. Доминик отлетя за Нью-Йорк на другия ден, но обеща скоро да им гостува. Беше впечатлена от интелигентната и интересна жена, в която се бе превърнала Дафни. Доминик прегърна майка си на раздяла, а Гайл се зарадва, че беше дошла, макар и само за два дни. Животът и кратко без Кристоф бе напълно различен. Наложи и кратко се отново да се научи да живее сама. Не искаше да тежи на Дафни и беше благодарна за работата си в музея, приятелката си Луис и спомените си за трисътте щастливи години с Кристоф. Времето отминаваше. Дафни стана известен лекар, дълфини братята и кратко поръснаха, а Гайл се трудеше в музея и често се виждаше с тях. Двете с Дафни бяха много близки, особено след смъртта на Кристоф. Въпреки подновената им връзка, Доминик не се върна в Париж. Не можеше. Беше прекалено заета с работата си. Гайл все още пътуваше до Нью-Йорк, за да я види, но вече не така често. Три години след смъртта на Кристоф, жененият любовник на Доминик я заряза заради помлада, разведе се и се ожени за нея. Беше го чекала търпеливо 24 години. В някои отношения, както майка и кратко по-късно сподели Дафни, голямата и кратко дъщеря получаваше толкова малко, колкото даваше. Единственият и кратко мил жест към собствената и кратко майка през всичките изминали години бе да присъства на погребението на Кристоф. Едно от най-големите удоволствия на Гайл сега, без Кристоф, бе да пътува с Дълфин. Двете знучката и кратко се забавляваха чудесно. Отидоха в Довил през лятото, когато Дълфин навърши 17, и тогава тя и кратко разказа за Ребека. Заради нея ли? Работиш в музея на семейство Штраус? Попита Делфин. Тя винаги се бе възхищавала на духа, енергията и мъдростта на баба си. Да, и заради другите като нея. Гали кратко разказа за парченцето синя сатенена панделка, което все още пазеше в Чекмеджел дома си. А после и за всичките други деца, които беше спасила, както и за безбройните хора, рискували живота си, за да помогнат. Винаги трябва да се стремиш да правиш добро, Делфин. Не заради себе си, а за хората, които не могат да се справят без теб. Някой ден искам да напиша книга за теб, сериозно каза Делфин. Хората трябва да знаят какво си направила. Аз бях една от многото. Никой от нас не можеше да помогне сам, но заедно се справихме. Някога получили ли награда за това? Попита Делфин. Не. После Гайл и кратко разказа и за картините, които немците искаха да откраднат, и за обидата от съселените и кратко, които я смятаха за предателка. Тя бе част от живата история на страната си и, докато слушаше, Дълфин се зарече, че един ден ще почете баба си и ще разкаже историята и кратко. Гайл беше забележителна жена. Вече бе на 82, но все още се вълнуваше от живота и работеше в музея. Когато се прибрал дома, Дълфин разказа на майка си за споделеното от баба и кратко. Дафни си спомняше за някои от преживяванията на майка си по време на войната, но не знаеше всичко. Баба ти не обича да говори за тези неща, но татко ми разказа някой от тях, когато бях малка. Тогава Дафни не бе обърнала голямо внимание на историите, но сега и кратко си искаше да го беше направила. Майка и кратко рядко говореше за това време, при това в специални случаи, както сега с Дълфин. Дълфин написа писмо до Големия съвет на Почетния легион и им разказа подробно историята на баба си. Отговориха и кратко, че Гайл де Барбет е била обвинена в колаборационизъм и името и кратко не било изчистено след войната. Свърза се с тях, когато баба и кратко се пенсионира на 87 и ги помоли отново да проучат случая. Отговориха и кратко по същия начин. Дълфин тъкмо завършваше образованието си с Орбоната. Където учеше литература и история. Тя опорито продължи да се интересува от историята на баба си. Попита за името на коменданта, който и кратко бе дал картините, за да ги върне в лувара. Гайл смяташе, че всичко това няма значение за нея. Не се нуждаеше от ордени. Децата, чието живот бе. Спасила, бяха достатъчна награда. Дълфин потърси информация за немския офицер в интернет и откри семейството му. Той бе починал преди години, но близките му знаеха историята. Попита ги дали той някога им бе споменавал за любовна връзка с баба и кратко, но те отрекоха. Оженил се повторно след войната и създал ново семейство след първото, изгубено в бомбардировките. Дълфин помоли роднините му да пишат на големия съвет и да им разкажа това, което споделиха с нея, и те обещаха да го направят. Тя написа и публикува историята на баба си в интернет. Гайл бе изненадана, дори се засрами и сподели с Луис, че Дълфин се е вмънячила да изчисти името и кратко след всичките тези години. Браво на нея, доволно каза Луис. Може би ще успее да направи за теб това, което ти никога не пожела да свършиш. Започнаха да пристигат имейли от децата, които бе отвела в безопасност. Някои от тях бяха още живи и помняха Гайл, макар да не знаеха истинското и кратко име, защото я познаваха като Марианш. 24 от тях писаха на Дълфин, а тя препрати имейлите им на Големия съвет. Вече 13 години пишеше на Големия съвет, но до сега още нямаше резултат. Независимо дали щяха да наградят баба и кратко или не, Дълфин знаеше, че ще напише книга за нея. Трябваше. Историята бе прекалено важна, за да бъде забравена. А и баба и кратко заслужаваше, макар да твърдеше, че това вече няма значение за нея. Спасяването на толкова детски животи и кратко бе съвсем достатъчно. Не се нуждаеше от нищо повече, но се трогна до сълзи от тези, които и кратко писаха в интернет, благодарение на внучката и кратко. И ето, че най-после името и кратко бе в списъка на наградените на 1 януари. Вечерта Делфин най-после успя да се свърже с баба си. Е, видя ли? Попита е тя развълнувано. Какво да видя? Попита Гайл престорено, но Делфин не познаваше достатъчно добре. Името ти в списъка, настоя тя, а баба и кратко се засмя. Ти си упорито, момиче, гордо каза Гаел. Делфин не бе отстъпила през всичките изминали години. Винаги съм казвала на майка ти. Че си специална. Не толкова специална като теб, бабо. Не съм спасила стотици деца. Просто направих това, което трябваше. Аз също, щастливо каза Делфин. Кога ще се проведе церемонията? Предполагам, че все някога ще ми кажат. Чаках докато навърша 95 и още малко търпение, няма да ме убие. Бяха побързали да я набедят за предателка и колаборационистка, но никой не се разбърза да обяви за герой. С изключение на внучката и кратко. Всички ще сме до теб, когато се случи, обеща Делфин. След месец съобщиха датата, на която Гайл щеше да получи ордена от президента на Франция. Този път дав ни видя съобщението първа извънна на Доминик в Нью-Йорк, макар че не поддържаха връзка. Майка ни ще получи ордена на почетния легион, каза Дафни, когато Доминик вдигна телефона. Много впечатляващо, отвърна Доминик и се зачуди защо и кратко се обаждаше. Доминик вече бе на 73, а Дафни на 55. Трябва да присъстваш, настойчиво каза Дафни. Не можеш да я разочаруваш. От вестниците и интернет Дафни знаеше. Че сестра и кратко все още бе могъща сила на Ол Стрийт и решително отказваше да се пенсионира. Сделките и бизнесът бяха единственото, което имаше. Тък му смених става на коляното и не трябва да пътувам. Доминик звучеше притеснена и очевидно не и кратко се искаше да дойде. Не ме интересува, прямо заяви Дафни. Тя е на 95. Колко важни събития в живота и кратко възнамеряваш да пропуснеш? Няма да има много такива. Дафни бе наясно, че отказите бяха любимото уръжие на сестра и кратко през целия и кратко живот. Никога не бе заставала до майка си, когато тя се нуждаеше от подкрепата и кратко. Гайл не говореше за това, но Дафни знаеше, че поведението на сестра и кратко я бе наранило и разочаровало. Дъщеря ми се бори опорито за тази награда. Най-малкото, което можеш да направиш, е да дойдеш тук. Не те моля за нищо повече, сериозно каза Дафни. Доминик замълча за известно време, после попита. Добре. Кога? Дафни и кратко съобщи датата и Доминик обеща да се опита да дойде, но сестра и кратко беше наясно, че това не означаваше нищо. Отношенията с майка и кратко не бяха важни за нея. Само Гайл полагаше усилия, но надеждата отдавна я беше напуснала. Беше посещавала Нью-Йорк в продължение на много години, но вече не го правеше. А Доминик вечно бе заета и не намираше време за Париж. Просто бъди там. Не е нужно да говориш с никой от нас. Направи го заради мама. Гласът на Дафни прозвуча свирепо, от което самата тя си изненада, но някой трябваше да прояви твърдост с проклетата и кратко сестра. Тя ли те помоли да ми се обадиш? Поинтересува се Доминик. Не. Дори не знае за обаждането ми. Доминик разбра, че наистина трябваше да замине, независимо колко неприятно и кратко беше. Също като с погребението на Кристоф, и сега нямаше избор. Гайл бе майката, към която тя никога не изпита топлота, макар да не знаеше защо. в живота си осъзна... Че бе обичала баща си прекалено много и за майка и кратко не бе останала никаква любов. А и Дафни беше права. Това беше последният и кратко шанс. Последен жест да протегне ръка към майка си и да излекува болката, която и кратко беше причинила. Дългоочакваната сутрин беше ясна и слънчева, а орденът, прекрасен, от тъмно сини и бял майл са зелени листа, с голяма бяла звезда са златно средата. Висеше на алена панделка, която щяха да закачат на роклята и кратко. А след награждаването Гайл можеше да носи дискретно червена панделка на ревера си, както и миниатюрен орден за специални случаи. Делфин взе баба си в малката си кола, а Жорж щеше да дойде от службата. Дафни и съпругът и кратко щяха да отидат с тяхната кола, а братята на Делфин с гаджетата си щяха да се появят с моторите си. Момчетата се гордееха с... Баба си, макар да прекарваха с нея по малко време от сестра си. Луис също щеше да присъства. Новият директор на музея обеща да се появи, както и старият, а също и представител на семейство Штраус. Андре, най-близкият приятел на Кристоф и съпругата му Женевиев бяха починали преди десетина години. Делфин се свърза и с Лувара, разказа историята на един от уредниците, който я потвърди. Сега музеят също изпръщаше представител, който да почете баба и кратко. Когато влязоха в флоето на Елисейския дворец, където свиреше оркестър, Дълфин видя групата от хора, които и кратко бяха изпратили имейлите. Преди 50 години те бяха създали асоциация, наречена Оцелелите. Децата, които Гайл и членовете на Ост бяха спасили. Сега всичките бяха възрастни хора, Дошли да поднесат почитанията си на Гайл и да й кратко благодарят за смелостта, която на времето бяха прекалено малки, за да разберат. Дълфин обясни на баба си, кои са те, и Гайл отида да им благодари, че са дошли. Много от тях се разплакаха и кратко благодариха за смелостта. Изабел, момиченцето, което тогава откара страктора, бе там с още 20 на човека. Една от жените се усмихна широко на Гайл. Все още те помня, весело каза 86-годишната Изабел. Вози ме във взет на заем трактор. Минахме точно по край войниците, а ти ми каза да не се плаша. Беше невероятно спокойна. Никога не забравих това. Изабел беше довела внуците и пръвнуците си, които също благодариха на Гайл. После, докато Гайл се ръкуваше с тях, Дафни и Дълфин видяха Доминик. Беше висока и слаба, почти не беше се променила от погребението на Кристоф. Само изглеждаше по-стара. Беше издокарана в черен костюм от Шанел, а сивата и кратко коса бе подстригана късо. Ходеше с бастун, но го окачи на ръката си, когато влезе. Не приличаше на майка си, но притежаваше същата изискана елегантност. Доминик веднага позна сестра си и тръгна към нея. Внезапно майка и кратко я видя. Какво правиш тук? Изненадана попита Гаел. Не беше споделила новината за награждаването с голямата си дъщеря, защото беше убедена, че няма да дойде. Чух, че ще те награждава днес, сериозно отговори Доминик, вгледа се в очите на майка си и видя нещо, което беше забравила. Това бяха съчувствието и склонността и кратко да прощава. Които и кратко бяха позволили да оцелее през войната и да. Води пълноценен живот след нея. Майка и кратко просто бе прогонила от мислите си предателствата, извършени към нея. Доминик се почувства виновна. Беше обвинявала майка си за толкова много неща. За смъртта на баща си, за раждането на Дафни и Пиер, за женитбата с Кристоф, дори за парите, наследени от Робърт. През по-голямата част от живота си тя вярваше, че всичките й кратко проблеми се дължат на Гайл. А тази вяра бе тежко бреме, което не оставяше място в сърцето й кратко за нищо друго. И сега това бе изписано на лицето й кратко. Доминик изглеждаше изпълнена с горчивина, изморена и дори по-стара от майка си, която все още бе пълна с живот. Чудесно е да те видя, тихо каза Гаел. Благодаря ти, че дойде. Тя я е притисна към себе си и познатата топла прегръдка на майка и кратко е накара да се разплаче. Сякаш едва сега Доминик съзна колко злобно бе тормозила майка си в продължение на дълги години. Но Гайл и кратко бе простила за всичко. Не бих го пропуснала за нищо на света, тихо каза Доминик. Радваше се, че беше дошла. Усмихна се благодарно на Дафни, задето я беше поканила, и се представи на Дълфин, която не беше виждала от пет годишна. После я е поздрави за упоритостта, с която бе направила това събитие възможно. Множеството от хора се премести в залата, където церемонията предстоеше. Делфин хвана баба си под ръка. — За да ми помогнеш или да подкрепиш себе си? Каза Гайл и двете слои си намигнаха. — Вероятно съм най-старата в залата, подметна тя небрежно, а Делфин се засмя. Но и най-смелата. И поради тази причина сме тук. Сега орденът се даваше и по други причини, но първоначално по време на Наполеон с него почитали смелите войни по бойните полета. Президентът закачи ордена на сакото и кратко, Гайл носеше черен костюм и красивата награда се отличаваше идеално. Президентът закачи ордените и на останалите наградени, а всички ръкопляскаха. След речта на държавния глава всички кавалери на ордена казаха по няколко думи. Гайл благодари на семейството и приятелите си за подкрепата, особено на Делфин, която се беше борила опорито да възстанови доброто име на баба си. Докато слушаше речта на президента, Гайл се върна в онези ужасяващи военни дни, когато всички се страхуваха от смъртта. А и мнозина загинаха. Но бяха измъкнали децата от лапите на врага и ги бяха спасили. Без да се. Страхуват, че се излагат на риск. Правеха го, за да осигурят добър живот на децата и бяха успели. Струваше си опасностите. А и собственият и кратко живот си заслужаваше мъките, които бе изтърпяла. Беше обичана от двама прекрасни мъже и се бе радвала на децата си. Тя се усмихна на Доминик и отново и кратко благодари, че е дошла. Знаеше че не и кратко е било лесно да се изправи пред тях отново. Гайл отдавна бе простила на всички, които я бяха наранили. На съселените и кратко, които я бяха нарекли предателка, на немците, убили баща и кратко. Ако тя бе спасила и само един живот, значи всичко се струваше. Останалото нямаше значение. А онези, които не бяха се спасили, като Ребека, Лоти, Братята и родителите им и още много, много други, никога нямаше да бъдат забравени. Гайл излезе гордо от залата, хванала под ръка внучката си. Кога започваме книгата, бабо? Прошепна Дълфин, а баба и кратко се засмя и я потупа по ръката. Утре. Дълфин беше заслужила това и Гайл очакваше с нетърпение да започнат. Имаше много, което да разкаже. И най-после бе готова да го направи. Издание автор Даниел Стил. Заглавие наградата. Преводач Елена Чизмарова. Година на превод 2017. Език от който е преведено английски. Издание първо. Издател Ик Бартоот. Година на издаване 2017. Тип Роман Националност, Американска Печатница Алианс Принта от Излязла от Печат, 10 април, 2017 Редактор Елка Николова Айсбиен 978-954-655-747-6 Адрес в Библиоман. HTTP с двоеточие двойна наклонена черта biblomen.info наклонена черта books наклонена черта 8351 Заслуги Имате удоволствието да четете тази книга благодарение на моята библиотека и нейните в съотдайни помощници. HTTP двоеточие дабл наклонена черта сечетенка.info Вие също можете да помогнете за обогатяването на моята библиотека.